Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Робърт Киосаки, богат татко, беден татко. Актуализиран за съвременния свят и с 9 нови обучителни раздела. Второ преработено издание. 2018 предназначението на това издание е да даде компетентна и надежна информация по разглежданата тема. Тя обаче се продава с разбирането, че авторът и издателят не се ангажират да дават правни, финансови или други професионални съвети. Законите и законовите практики в различните страни често варират и ако е необходима правна или друга експертна помощ, трябва да се търсят услугите на съответния специалист. Авторът и издателят не носят отговорност за щети вследствие използването или прилагането на съдържанието на тази книга. Анотация Богат татко, беден татко книга номер едно по финансова грамотност. Разбива мита, че трябва да получавате високи доходи, за да забогатаете, особено в съвременния свят, където технологиите и глобалната економика непрестанно променят правилата. Учи как създаването и придобиването на активи може да е поважно за бъдещето ви от голямата заплата и как да се възползвате от разходите си по начина, по който го правят инвеститори и бизнесмени. Поставя под въпрос схващането, че собственото жилище е актив, което се потвърди по време на световна финансова криза. Напомня, че не можете да разчитате на учебните заведения да научат децата ви как да боравят с пари и как това умение в днешно време е поважно от всякога. Дава ви насоки как да предадете знания за парите на децата си, за да бъдат подготвени за предизвикателствата на днешния свят и да живеят охолния живот, който заслужават. Богат татко, беден татко, е оправна точка за всеки, който се стреми да поеме в свои ръце контрола върху финансовото си бъдеще – USA Today. Изучаването на книгата е част от философията на богатия татко – четене, обсъждане, проучване. И отново обсъждане – юбилейното 20-то издание включва 9 нови обучителни раздела, които да използвате като ориентир, докато четете, дискутирате и изучавате книгата със семейството и приятелите си. Главната причина хората да имат финансови затруднения е, че те прекарват години в училище, без да научат нищо за парите. Резултатът е, че се учат да работят за пари, но изобщо не се научават как да накарат парите да работят за тях. Р. Киосаки Робърт Киосаки промени начина, по който милиони хора по света мислят за парите. Той притежава репутация на човек, чието възгледи често противоречатна. Конвенционалното мислене със своята смелост и безкомпромисна откровеност. Той е световно признат експерт по финансова грамотност. Посвещение на родителите навсякъде по света, първите и най-важните учители на детето и на всички, които възпитават. Влияят и водят с личен пример. Благодарности, как да кажеш, благодаря, когато имаш да благодариш на толкова много хора. Очевидно тази книга е израз на благодарност към двамата ми бащи, които бяха въздействащи примери за мен, и към мама, която ме научи на любов и доброта. Човекът, но същ най-голяма отговорност за реализирането на тази книга в живота ми, е моята съпруга Ким, моята партньорка в брака, бизнеса и живота. Тя прави живота ми пълноценен. 20 години – перспективата на времето Преди 20 години – Биитълз издаде албума – ЕСТ Пепърс Лонли Херц Клуб Банди на 1 юни 1967. Той веднага постигна невероятен успех и бе оценен от критиката. 27 седмици остана на върха в класацията на музикалните албуми във Великобритания и 15 седмици бе номер едно в Съединените американски щати. Списание Тайм обяви Ест, Пепърс за историческа отправна точка в музикалния прогрес. Той спечели 4 награди, грами, през 1968, в това число и за албум на годината първия рок-албум, удостоен с тази чест. Богат татко, беден татко, излезе преди 20 години, на 50-я ми рожден ден, 8 април, 1997. За разлика от историята на «Битлз», книгата не постигна незабавен успех. Не бе оценена от критиката. Точно обратното излизането на книгата бе последвано от бурни критики. Богат татко, беден татко, първоначално бе издадена от мен, тъй като всички книгоиздатели, към които се обърнахме, не я приеха. В няколко от отказите имаше подобни коментари, вие не знаете какво говорите. Така разбрах, че повечето издатели приличат повече на високо отколкото на богатия ми татко. Повечето издатели не бяха съгласни с уроците на богатия ми татко. Също като бедния ми татко. Сега, 20 години по-късно, през 1997, богат татко, беден татко, беше предупреждение, книга с уроци за бъдещето. Благодарение на перспективата на времето, сега не твърдят, че нейните уроци са били пророчески. Превърнали са в истина предсказания. Ето няколко от тези уроци. Урок е едно на богатия татко, богатите не работят за пари. Преди 20 години няколко книгоиздатели върнаха книгата ми, защото не бяха съгласни с първия урок на богатия татко. Днес хората си дават по-добре сметка за растящото разделение между богатите и всички останали. Между 1993 и 2010 на 50% от увеличението на националните приходи в Съединените американски щати отиваше при най-богатия 1% от населението. От тогава нещата само са се задълбочили още повече в тази посока. Економисти от Калифорнийския университет установиха, че 95% от увеличението на приходите между 2009 и 2012 също отива при този най-богат 1%. Урокът «Увеличаването на приходите отива при предприемачите и инвеститорите, а не при служителите, т.е. не при хората, които работят за пари». Урок на богатия татко – Хората, които пестят, губят Преди 20 години повечето издатели изказаха бурно несъгласието си с този урок на богатия татко. За бедните и хората от средната класа, пестенето на пари, е религия, финансово спасение от бедността и защита от жестокия свят. За много хора да наричаш пестящите, губещи, е като да изричаш на празно Божието име. Урокът – Обърнете внимание на диаграмата на Борсовия индекс, Долу Джонси и Индустриал Афрак в продължение на 120 години и ще разберете защо и как пестящите хора се превръщат в губещи. Диаграмата показва, че през първите 10 години от този нов век е имало три големи сатресения на фондовата борса. Диаграмата подолу иллюстрира тези три краха. Първото сатресение е крахът на Дотком компаниите около 2000 ден. Второто е крахът на недвижимото имущество през 2007, а третото е банковият крах през 2008. Големият крах на Уолл от 1929. Когато сравните първите три краха през 21 век с големия крах от 1929, добивате представа колко големи, всъщност са първите три сатрасения на този век. Вижте следващата снимка – Печатане на пари. Представената по диаграма показва, че след всеки крах правителството на САЩ и Федералният резерв започват да «печатат пари» чрез ТА, Количествено облегчаване, КО. Спасяване на богатите Между 2000 и 2016, в името на спасяването на економиката, банките по света постоянно намаляваха лихвените проценти и печатаха пари. Нашите лидери искаха да вярваме, че спасяваха света, докато в действителност богатите спасяваха себе си, предавайки по този начин бедните и хората от средната класа. Днес слихвените проценти в много страни са под нулата, в резултат на което хората с спестявания губят. Днес най-много губят бедните и хората от средната класа, хората, които работят за пари и спестяват пари. Урок на богатия татко – Къщата ви е актив. Преди 20 години, през 1997, всеки от книгоиздателите, от които получих отказ, се отнесе критично към урока на богатия татко, че в вашата къща не е актив. 10 години по-късно, през 2007, когато рискови кредитополучатели престанаха да изплащат рисковите си и потъчни кредити, съпоненият мехур на недвижимите имоти се пукна и милиони собственици на жилища се обедиха в истинността на този урок по трудния начин. Домат им не беше «Актив». Реалният проблем. Повечето хора не знаят, че крахът на пазара на недвижими имоти всъщност не беше крах на пазара на недвижими имоти. Бедните хора не предизвикаха краха на пазара на недвижими имоти. Богатите предизвикаха краха на пазара на недвижими имоти. Богатите създадоха продукти на финансовия инженеринг, известни като деривати, продукти, наречени от Warren Бъфет оръжие за масово финансово унищожение. Когато финансовите оръжия за масово унищожение започнаха да се взривяват, пазарът на недвижими имоти експлодира. И бяха обвинени бедните рискови кредитополучатели. Смята се, че през 2007 е имало 700 трилиона долара в финансови деривати. Днес се смята, че в финансови деривати има първи 2 квадрилиона долара. С други думи, реалният проблем става по-голям. Урок на богатия татко – защо богатите плащат по малко за данъци Преди 20 години неколци на издатели разкритикуваха – богат татко, беден татко, задето разкрива как и защо богатите плащат по малко за данъци. Един от тях заяви, че този урок е незаконен. 10 години по-късно, през 2007, президентът Барак Обама се кандидатира за нов мандат срещу бившия губернатор Мит Ромни. Когато се разкри, че президентът Обама плаща около 30% от доходите си за данъци, а губернатор Ромни плаща по-малко от 13% за данъци, популярността на МИД Ромни тръгна надолу и това му струва избирането за президент. Данъците отново бяха фокус по време на президентските избори през 2016 Вместо да се постарят да разберат как хора като Мит Ромни и президента Доналд Тръмп плащат по-малко данъци законно, бедните и хората от средната класа се разгневиха. И макар президентът Тръмп да обещава да намали данъците за бедните и хората от средната класа, истината е, че богатите винаги ще плащат по-малко за данъци. А причината богатите да плащат по-малко за данъци ни връща към първия урок на богатия татко богатите не работят за пари. Докато работи за пари, човек ще плаща данъци. Дори когато обещаваше да увеличи данъците за богатите, кандидатиращата се за президент Хилари Клинтон всъщност обещаваше да увеличи данъците на хората с високи доходи като лекари, актьори и адвокати, а не на истински богатите. Преди 20 години, макар да не постигна незабавен успех като албума, ЕСТ Лонли Клуб Банди на Beatles, Богат Татко, Беден Татко, влезе в списъка с бестселърите на Нью Йорк Таймс през 2000 и остана в този списък в продължение на почти 7 години. Пак през 2000 се обади Опра Уинфри. Гостовах в шоуто на Опра цял час и, както казват, останалото е история. Богат татко, беден татко, стана книга номер едно в историята, посветена на личните финанси, а продажбите на книги от поредицата на богатия татко достигна почти 40 милиона екземпляра по света. Имаше ли наистина богат татко? Милиони хора питаха, имаше ли наистина богат татко? За да си отговорите на този въпрос, може да чуете сина на богатия татко, Майк. Когато гостува на шоуто на радио, богат татко. Може да слушате тази програма, като посетите Рейкададрадио.com, Висше училище, богат татко. Богат татко, беден татко, бе написана възможно най-проститко, така че почти всеки да може да разбере уроците на богатия ми татко. За желаящите да научат повече, като част от отбелязването на 20-та година на книгата, написах, защо богатите стават все по-богати какво е финансово образование. Наистина. Защо богатите стават все по-богати, навлиза в по-големи подробности и обяснява по-конкретно на какво богатия татко учеше сина си и мен във връзка с парите и на стирането. Защо богатите стават все по-богати, е по високата степен, нещо като висше образование за изучилите – богат татко, беден татко. Висшето училище за учениците на богатия татко. Едно предупреждение – и покана. Макар да се постарах да направя книгата си, защо богатите стават все по-богати, възможно най-лесно разбираема, това, което правят всъщност богатите, не е лесно. Нито е лесно за обясняване. Това, което правят богатите, изисква истинско финансово обучение, което не се преподава в учебните ни заведения. Предлагам първо да прочетете «Богат татко», «Беден татко», после ако желаете да научите повече, бихте могли да минете към, защо богатите стават все по-богати. Благодаря ви, за 20-те прекрасни години, на всички наши читатели минали, настоящи и бъдещи. Всички ние от Heritage Dad Company казваме, благодарим ви, за 20-те прекрасни години, нашата мисия е да увеличаваме финансовото добруване на човечеството. Един по един на един живот и един човек във всеки даден момент. Въведение – богат татко, беден татко. Тъй като имах двама татковци. Имах две контрастни гледни точки – едната на богат човек, а другата на беден човек. Аз имах двама бащи – единият богат, а другият беден. Единият беше високообразован и интелигентен. Имаше докторска степен и бе завършил за по малко от две години 4 годишния курс на бакалавърското обучение. След това бе продължил обучението си в Станфордския университет. Чикагския университет и северо университет на пълна стипендия. Другият ми баща не беше завършил 8 клас. И двамата мъже се бяха радвали на успех в кариерата си и бяха работили здраво през целия си живот. И двамата печелеха значителни доходи. Но единият имаше финансови трудности непрестанно. Другият стана един от най-богатите хора на хаваите. След смъртта си единият остави десетки милиони долари на семейството си, на благотворителни каузи и на своята църква. Другият остави след смъртта си сметки за плащане. И двамата бяха силни, харизматични и влиятелни личности. И двамата ми даваха съвети, но не съветваха едно и също. И двамата вярваха силно в образованието, но не препоръчваха една и съща учебна програма. Ако има само един баща, изборът ми щеше да бъде дали да приема или да отхвърля неговия съвет. Но тъй като имах двама татковци, имах възможност да избирам между две контрастни гледни точки едната на богат човек, а другата на беден човек. Вместо просто да приема или да отхвърля единия или другия, аз трябваше да размишлявам по задълбочено да сравнявам и тогава да избера. Проблемът беше, че богатият човек все още не беше богат, а бедният все още не беше беден. И двамата започваха те първа кариерата си, и двамата имаха финансови трудности и семейни проблеми. Но двамата имаха съвсем различни гледни точки във връзка с парите. Така, например, единият татко казваше, любовта към парите е в корена на всяко зло. Другият казваше, липсата на пари е коренът на всяко зло. За мен, като момче, бе трудно да имам двама силни бащи, които ми оказваха влияние. Исках да бъда добър и послушен син, но двамата бащи не говореха едно и също. Контрастът между гледните им точки, особено за парите, бе толкова краен, че ме заинтригува и изпълни с любопитство. Започнах да се замислям все повече за това, което ми казваше всеки от тях. Прекървах много от времето си в размисъл и си задавах въпроси като «Защо казва това», а после си задавах същия въпрос и за твърдението на другия татко. Щеше да бъде много полезно просто да кажа, да, прав е, съгласен съм с това. Или просто да отхвърля гледната точка е думите, старецът не знае какво говори. Вместо това фактът, че имам два му бащи, които обичам, ме принуди да мисля и в крайна сметка да избера да разсъждавам самостоятелно. Решението да решавам сам в дългосрочен план се оказа много поценно, отколкото просто да приема или да отхвърля дадена гледна точка. Една от причините богатите да стават по-богати, бедните по а представителите на средната класа да се борят е дълговете си е, че темата за парите се преподава в къщи, а не в училище. Почти всички черпим знанията си за парите от това, което чуваме от своите родители. И какво могат да кажат бедните родители на своите деца за парите? Нещо от продължава продължавай да учиш и залягай здраво на учението. Детето може да се дипломира е отлични оценки, но с финансовото програмиране и нагласата на бедняк. Преди 20 години, часовникът на националния дълг, превъртаме 20 години напред, и американският национален дълг е повече от потрясаващ. В момента на писането на тези редове, той е почти 20 трилиона долара. Правилно сте прочели трилиона, първи, тъжно е, но в училище не ни учат нищо за парите. Там фокусът пада върху с холастичните и професионалните, но не и финансовите умения. Това обяснява защо умни банкери, лекари и счетоводители, завършили с отличие, може цял живот да имат финансови проблеми. Потресаващият ни национален дълг се дължи в голяма степен на високообразовани политици и държавни служители, вземащи финансови решения, без да имат никакви или почти никакви знания във връзка с парите. Днес се питам често какво ще стане, когато милиони хора ще имат нужда от финансова и медицинска помощ. Те ще разчитат на своите семейства или държава за финансова подкрепа. Какво ще стане, когато здравното и пенсионното осигуряване останат без средства? Как ще оцелее дадена нация, ако образованието на децата на тема пари все така се оставя на родителите, повечето от които са бедни или ще обеднеят? Тъй като имах двама влиятелни бащи, аз се учех и от двамата. Трябваше да размишлявам над съветите на всеки от тях и при този процес достигах доценни прозрения за силата и въздействието на мислите на човека върху живота му. Така например, единият татко имаше навика да казва, не мога да си го позволя. Другият забраняваше използването на тези думи. Той настояваше да се питам, как мога да си позволя това? Първото е твърдение, второто е въпрос. С първото се освобождаваш от отговорност, второто те принуждава да мислиш. Таткото, който скоро щеше да забогатее, обясняваше, че в резултат на автоматичното изричане на «не мога да си го позволя, мозъкът ви спира да работи». Затова пък въпросът «как мога да си го позволя» впрага мозъка на работа. Той не искаше да каже, че би трябвало да купувате всичко, което искате. Но вярваше твърдо, че човек трябва да използва мозъка си, най-мощния компютър на света. Мозъкът ми става помощен всеки ден, защото го опрежнявам. Колкото помощен става, толкова повече пари мога да печеля. Смяташе, че автоматичното изричане на думите, не мога да си го позволя, е признак за ментален мързел. Макар и двамата ми татковци да работеха много, с времето започна да ми прави впечатление че единият имаше навика да оставя мозъка си да заспи, когато станеше дума за финанси, докато другият имаше навика да упражнява мозъка си. Резултатът в дългосрочен план бе, че единият татко ставаше все посилен, а другият все послаб финансово. Това напомня ситуацията, при която един човек се натоварва редовно физически в спортната зала, докато друг се еди на дивана и гледа телевизия. Правилната физическа тренировка увеличава шансовете ви да бъдете здрави, правилната ментална тренировка увеличава шансовете ви да забогатеете. Двамата ми татковци имаха противоположна нагласа и това се отразяваше на начина, по който мислеха. Единият мислеше, че богатите би трябвало да плащат по високи данъци, за да се грижат за онези, на които не им бе провървяло в финансово отношение. Другият твърдеше – данъците наказват хората, които произвеждат, и възнаграждават унези, които не произвеждат. Единият татко препоръчваше – учи здраво, за да можеш да си намериш добра компания, за която да работиш. Другият съветваше – учи здраво, за да можеш да намериш добра компания, която да купиш. Единият татко казваше – аз не съм богат, защото имам вас, моите деца. Другият казваше: Аз трябва да бъда богат, защото имам вас, моите деца. Единият ни насърчаваше да говорим за пари и бизнес, докато се хранехме, другият забраняваше дори да се споменава за пари по време на хранене. Единият казваше: Става ли дума за пари, действай предпазливо. Не поемай рискове. Другият казваше: Научи се да управляваш риска. Според единия, жилището ни е нашата най-голяма инвестиция и актив. Според другия, Къщата ми е пасив и ако твоята къща е най-голямата ти инвестиция, значи си загазил. И двамата татковци плащаха сметките си на време, но единият плащаше първо тях, докато другият ги плащаше последни. Преди 20 години, къщата ти не е актив. Сривът на пазара за жилища през 2008 демонстрира ясно, че личното ни жилище не е актив. Не само защото от него в джоба ни не влизат пари, но и защото не можем да разчитаме, че цената му ще се увеличи. През 2017 много жилища все още струват по-малко, отколкото струваха през 2007. Единият татко вярваше, че за човека и неговите нужди ще се погрижи държавата или компанията, в която е работил. Той се вълнуваше постоянно от увеличаването на заплатите, пенсионните планове. Здравното осигуряване, болничните, платените отпуски и други облаги. Беше впечатлен от двама от Чичовците си, които бяха се присъединили към армията и след 20 годишна активна служба се бяха пенсионирали с правото да получават пенсия до края на живота си. Много му допадаше идеята за специалните здравни облаги и магазините за военнослужащи, в които те пазаруваха на по-низки цени. Харесваше му също така системата за постоянно назначаване на университетските преподаватели. Идеята за защитата на работното място за доживотна служба и облаги понякога изглеждаше поважна от самата работа. Той обичаше да казва, работил съм здраво за държавата и тези облаги ми се полагат по право. Другият татко вярваше, че трябва да разчитаме изцяло на себе си в финансово отношение. Той не одобряваше нагласата, че нещо ми се полага по право. Тъй като тя създаваше безпомощни и финансово зависими хора. Той поставяше акцента върху необходимостта да бъдем финансово компетентни. Единият татко с мъка спестяваше няколко долара. Другият създаваше инвестиции. Единият ме учеше как да пиша впечатляваща автобиография, за да мога да си намеря добра работа. Другият ме учеше как да пиша силни бизнес и финансови планове, за да мога да създавам работни места. Благодарение на факта, че двамата ми бащи бяха силни личности, имах лукса да наблюдавам как мислите вияят върху живота на човека. Осъзнах, че хората наистина формират живота си чрез своите мисли. Бедният татко, например, винаги казваше, никога няма да бъда богат. И пророчеството му се превърна в реалност. Затова пък другият ми татко винаги говореше за себе си като за богат човек. Той казваше неща като, аз съм богат, а богатите не правят това. Дори след като се разори в резултат на голям финансов неуспех, той продължи да говори за себе си като за богат човек. И твърдеше, има разлика между това да си беден и да си разорен. Разорен си временно, бедността е вечно състояние. Бедният татко казваше, аз не се интересувам от пари, или парите не са от значение. Богатия татко повтаряше, парите са сила. Силата на нашите мисли може никога да не бъде измерена или оценена, но още като момче ми стана ясно колко е важно да осъзнавам какво мисли и как се изразявам. Забелязах, че бедният татко беше беден не заради количеството пари, които печелеше, и което беше значително, а заради своите мисли и действия. Благодарение на факта, че имах двама бащи, започнах все повнимателно да подбирам мислите, които възприемах като мои собствени. Богатия татко ли трябваше да слушам или бедния? Има разлика между това да си беден и да си разорен. Разорен си временно, бедността е вечно състояние, макар и двамата да уважаваха безкрайно образованието и ученето, по въпроса какво е важно да се учи мнението им се различаваше. Единият искаше да залегам здраво в учението, да защитя степен и да си намеря хубава работа, за да печеля пари, Тоест, Искаше да уча, за да стана професионалист в някаква сфера, например адвокат или счетоводител, и да завърша училище по бизнес, за да стана магистър по бизнес-администрация. Другият ме насърчаваше да уча, за да стана богат, да разбера как работят парите и да се науча да ги карам да работят за мен. Аз не работя за пари, повтаряше отново и отново той, парите работят за мен. На 9 години реших да слушам и да се уча от богатия татко по въпроса за парите. Този избор означаваше, че няма да слушам бедния татко, макар именно той да беше човекът с многото научни степени. Един урок от Робърт Фрост Робърт Фрост е любимият ми поет. Обичам много от стихотворенията му, но любимото ми е – пътят, по който не тръгнах. Използвам неговата полка почти всеки ден. Пътят, по който не тръгнах. Два пътя в леса разделени видях. Ала не можех да тръгна по двата. Бях пътник единствен. Там дълго стоях. Единият с поглед надолу следях. Гръб как извива навътре в гъстъка. Тръгнах по другия. Тъй избор почтен. И с повече право сторих навярно. Той искаше работа цял затревен. Па макар и пътят им общ до този ден. За тях да се беше грижил поравно. Еднакви лежаха она сутрин там. В листа пожълтели, без стъпки тъмни. О, за друг ден оставих първия. Знам, че пътят до път води винаги. Сам не вярвах обаче, че ще се върна. Това ще разказвам с въздишка за тях. Щом минат години и се изгубят. Два пътя веднъж разделени видях. И по аз си избрах. А това промени всичко друго. И това промени всичко друго. През годините често съм размишлявал върху стихотворението на Робърт Фрост. Изборът да не следвам съветите и нагласата на високообразование си баща във връзка с парите не бе лесен, но именно той моделира живота ми нататък. Що реши в кого да слушам, започна обучението ми на тема пари. Богатия татко ме обучава в продължение на 30 години, докато навърши в 39. Спря, когато си даде сметка, че знам и съм напълно наясно с това, което бе опитвал да вкара в главата ми. Парите са форма на власт. Но онова, което има по голяма сила от тях, е финансовото обучение. Парите идват и си отиват, но ако знаете как работят, можете да придобиете власт над тях и да започнете да забогатявате. Позитивното мислене само по себе си не е достатъчно, защото повечето хора са ходили на училище и никога не са научили как работят парите, поради което цял живот са работили за пари. Тъй като бях само на 9 години, когато започнах, уроците, които ми преподаваше богатия татко, бяха съобразени с възрастта ми. В крайна сметка осъзнах, че през тези 30 години той всъщност ми бе повторил само 6 главни урока. Тази книга е посветена на въпросните 6 урока, представени възможно най-проститко, така като ми ги бе преподавал богатия татко. Уроците са предназначени да бъдат на отговори, а пъти е показатели, които ще помагат на вас, на вашите деца и семейства да станете побогати, независимо какво се случва в днешния свят на все големи промени и несигурност. Първа глава. Урок едно. Богатите не работят за пари. Бедните и хората от средната класа работят за пари. Богатите карат парите да работят за тях. Татко, можеш ли да ми кажеш как да стана богат? Баща ми остави вечерния вестник. Защо искаш да станеш богат? Синко, защото днес майката на Джими пристигна в училище с новия им – Кадилак. Готвеха се да ходят на вилата им край морето за уикенда. Джимми взе трима от приятелите си, но нас майт не покани. Казаха, че не са ни поканили, защото сме бедни, така ли казаха, попита опитане вярващо баща ми, да, така отвърнах с горчивина аз. Баща ми поклати глава, без да каже нищо, намести си очилата и се зачете отново във вестника. А аз стоях в очакване на отговор. Беше 1956 година. Бях 9 годишен. Поради някакво стечение на съдбата, ходех в същото държавно училище, където богатите пращаха децата си. Живеехме на хаваите и главният поминък в нашия град бяха захарните плантации. Управителите на плантациите и другите заможни хора, като лекари, собственици на бизнес и банкери, изпращаха децата си в същото основно училище. След шести клас децата им обикновено отиваха в частни училища. Тъй като семейството ми живееше точно срещу това училище, аз ходех в него. Ако живеехме от другата страна на улицата, щях да ходя в друго училище с деца, чието семейства приличаха повече на моето. А след него с тези деца щяхме да продължим образованието си в държавното средно училище. Частните училища бяха недостъпни както за тях, така и за мен. Баща ми най сетне остави вестника. Виждах, че размишлява. Синко, започна бавно той, ако искаш да станеш богат, трябва да се научиш да правиш пари, как да правя пари, попитах аз, ами, използвай главата си, отвърна с усмивка той. Вече бях научил, че това всъщност означава, това е всичко, което ще ти кажа, или, не знам отговора, за това не ми досъждай повече. Създаване на партньорство На другата сутрин споделях с най-добрия си приятел, Майк, какво ми бе казал баща ми. Доколкото може да преценя, двамата с Майк бяхме най-бедните деца в това училище. Майк също учеше в него по някаква приумица на съдбата. Някой беше изкривил леко линията, разделяща училищните региони, и в резултат двамата се бяхме озовали в училището за богати деца. Ние всъщност не бяхме бедни, но се чувствахме така, защото всички останали момчета имаха нови бейсболни ръкавици, нови велосипеди и заобщо всичко ново. Родителите ни осигуряваха основното като храна, домни дрехи. Но това бе горе-долу всичко. Баща ми имаше навика да казва, ако искаш нещо, работи за него. Ние искахме много неща, но възможностите за работа за деветгодишните момчета не бяха много. Какво трябва да правим, за да правим пари, Попита Майк. Не знам му отвърнах аз, но би ли искал да ми бъдеш партньор. Майк се съгласи и така, през онова съботно утро, стана първият ми бизнес партньор. Цялата сутрин разменяхме идеи как да правим пари. От време на време се сещахме за бутините момчета, които се забавляваха във вилата на Джими. Болеше ни малко, но тази болка беше позитивна, защото ни вдъхнови да продължаваме да мислим по какъв начин да правим пари. Най-сетне на същия следобед идеята ни тя като гром от ясно небе. Майк беше открил в някакъв учебник. Развълнувани си стиснахме ръцете от партньорството ни се бе родил бизнес. През следващите няколко седмици с майко обикаляхме квартала, чукахме по вратите и питахме съседите дали биха запазвали за нас тубичките от използваните си пасти за зъби. С узадачен вид и усмивка на лицето, повечето от тях се съгласяваха. На въпроса на някой от тях какво бяхме замислили да правим, отговаряхме, не можем да ви кажем. Това е бизнес тайна, с времето това започна да създава проблем за майка ми. За на нашата суровина бяхме избрали едно място в близост до пералната и машина. Купчината използвани тубички от паста за зъби в кафявата картонена котия от чишата кетчуп расташе постоянно. Накрая майка ми реши да се намеси. Не можеше да издържа повече да гледа увеличаващите се използвани сматкани тубички от паста за зъби. Какво правите, момчета? попита тя. И не желая да чувам отново, че това е бизнес тайна. Направете нещо с това тук или ще го изхвърля. С май започнахме да я умоляваме да почека още малко, тъй като скоро щяхме да съберем достатъчно използвани тубички и да поставим начало на производството. И я информирахме, че чакаме още неколцина от съседите да си довършат пастата за зъби, за да вземем тубичките. Мама ни отпусна още една седмица. Датата за стартиране на производството наближаваше и напрежението растеше. Първото ми партньорство вече бе заплашено от надвисналото предупреждение за «освобождаване на терена», отправено от собствената ми майка. Задачата на майк беше да помоли съседите да довършат побързо пастата си за зъби под предлог, че за заболекарите и без това препоръчват зъбите да се мият по-често. Аз, от своя страна, започнах да сглобявам производствената линия. И един ден... Прибирайки се вкъщи с един приятел, баща ми Завари в двора на дома си две годишни момчета, насочили цялото си внимание към работеща с пълна пара производствена линия. Всичко наоколо бе посипано със ситен бял прах. Върху дълга маса бяха наредени малки картонени котии от мляко, събрани в училище, а семейният грил работеше на максимум. Татко тръгна към нас предпазливо, след като паркира колата в началото на алеята, водеща към гаража тъй като производствената линия блокираше пътя на Когато се приближиха, двамата с приятеля му видяха поставеното върху грила с туманено гърне, в което празните тубички от паста за зъби се топяха. По това време тубичките не бяха пластмасови, а от лово. Затова За първо изчаквахме боята по тях да изгори, след което ги пускахме в металното гърненце. Щом ловото се втечнеше, го изливахме в празните картонени кутии от мляко през малката дубка в горния край. Котиите от мляко бяха запълнени с гипс, разпръснатият наоколо бял прах всъщност беше гипс. В бързината бях съборил турбата и сега целият двор изглеждаше като след снежна виелица. Котиите от мляко бяха външните контейнери за гипсовите калъпи. Татко и приятелят му наблюдаваха как наливаме внимателно разтопеното улово през малката дубка в горния край на кубичния гипсов калъп, внимателно каза Татко. Кимнах, без да вдигам поглед най сетне щом приключих с наливането, оставих стоманеното гърне и се усмихнах на баща си. Какво правите, момчета? Попита и е неуверена усмивка той. Правим това, което ти си ми казвал да правя. Забогатяваме отвърнах аз, точно така додаде майк, като се усмихна широко и кинна в знак на потвърждение. Ние сме партньори. А какво има в тези гипсови калъпи, поинтересува се татко. Виж, реко хас, партидата трябва да се е получила добра. С едно чупче удари в преградата, която разделяше куба на две. Внимателно отдаих горната половина на гипсовия калъп и оттам падна една оловна монета. О, не, възклик на баща ми, вие леете монети от олово, точно така потвърди ентусиазирано Майк, правим каквото ни казахте да правим. Пари, приятелят на татко се обърна и избухна в смях. Татко се усмихна и поклати глава. Пред него, между разпаления грил и котия с празни тубички от паста за зъби, стояха две покрити с бял прах момчета, ухилени до уши. Той ни помоли да оставим всичко и да седнем с него на стълбите пред къщата. И с усмивка започна да обяснява какво означава думата «фалшифицирам». Мечтите ни бяха разбити, искате да кажете, че това е незаконно, попите потреперващ глас Майк, остави ги на меси с се приятелят на баща ми, може би имат вроден талант, нека го развиват. Баща ми го изгледа гневно, да, незаконно е промълви тихо той, но вие проявихте страх от изобретателност и оригиналност. Продължавайте в същия дух, наистина се горда с вас. Разочаровани, с Майк стояхме мълчаливо 20 на минути преди да се заемем с разчестването на получилата се в резултат на усилията ни безредица. Бизнесът ни бе закрит в деня, в който бе открит. Докато чисте белия прах, вдигнах поглед към майка и казах: Джими и приятелите му май са прави. Ние сме бедни, баща ми тък му тръгваше, когато казах това. Обърна се и рече: Момчета, бедни сте само ако се предадете. Повечето хора само мечтаят да станат богати и говорят за това. А вие предприехте нещо по въпроса. Много се гордея и с двама ви. Ще го повтаря отново, продължавайте. Не се отказвайте. С майт стояхме безмъвно. Това бяха хубави думи, но ние все така не знаехме какво да правим. Тогава защо ти не си богат, татко, попитах аз. Защото избрах да стана учител. Учителите не мислят за забогатяване. Ние просто обичаме да преподаваме. Иска ми се да можех да ти помогна, но наистина нямам представа как се правят пари. С Майк се обърнахме и продължихме разчистването. Всъщност знам дуда да баща ми. Ако искате да научите как да станете богати, не питайте мен. Говорете с таткото на Майк, с моя татко ли, възкрик на Майк и направи физиономия. Да, с твоя татко повтори с усмивка баща ми. С баща ти имаме един и същ банкер и той неведнъж го е хвалил ентусиазирано пред мен. Няколко пъти ми е казвал, че баща ти няма равен на себе си, когато става дума за правене на пари. Моят татко, попита отново невярващо майк. Тогава защо нямаме хубава кола и хубава къща като богатите деца в училище? Хубавата кола и хубавата къща не означават непременно, че си богат или че знаеш как да правиш пари, отговори баща ми. Таткото на Джимми работи за захарната плантация. Неговото положение не е много по-различно от моето. Той работи за една компания, аз съм на държавна работа. Колата му е собственост на компанията. Компанията за производство на захар има финансови проблеми и нищо чудно скоро таткото на Джими да остане без нищо. Твоят татко е различен, Майк. Той изглежда изгражда империя и подозирам, че след няколко години ще бъде богат човек. Като чухме тази новина, с Майк отново се оживихме. С подновени сили се захванахме отново с разчистването на безредицата, създадена от нашия безславно провалил се прав бизнес. И вече крояхме планове как и кога да говорим с бащата на Майк. Проблемът беше, че той работеше много и често се прибираше късно вечерта. Баща му притежаваше складове, строителна компания, верига магазини и три ресторанта. И именно ресторантите го задържаха до толкова късно. След като приключихме с чистенето, Майк за автобуса за вкъщи. Беше решил да говори с баща си същата вечер и да го попита дали може да ни научи как да станем богати. Преди да тръгне, Майк обеща да се обади веднага, след като говори с баща си, дори да е станало късно. Телефонът звънна в 8 половина вечерта, добре съгласих се аз, следващата събота. И затворих телефона, бащата на Майк се бе съгласил да се срещне с нас. Следващата събота, в 7:30 половина сутринта, хванах автобуса в посока бедната част на града. Уроците започват. През унази сутри двамата с Майк се срещнахме с баща му в 8 часа. Работният му ден бе започнал преди повече от час. Началникът на строителните работи, осъществявани от компанията му, так му потегляше спикапа си, когато се приближих до малкия, обикновен, и на дом на приятеля си. Той ме посрещна на вратата. Татко говори по телефона и каза да го изчакаме на верандата отзад, обяви той още с отварянето на вратата. Старият дървен плати скърца, когато прекрачи в прага на старата къща. От другата му страна бе поства на евтина рогуска. Тя трябваше да скрие ожиления пот, изтъркан от безбройните човешки крака, стъпвали по него. Макар да беше чиста, тя плачеше за нова. Хвана ме клаустрофобия, щом влязох в тясната дневна, натъпкана със стари, надживели времето си мебели, които днес биха били от интерес за колекционерите. На дивана седяха две жени, малко по-възрастни от майка ми. Срещу тях седеше мъж в работни дрехи. Панталоните и ризата му в цлят каки бяха добре изгладени, но не и колосани, а работните боти бяха лъснати до блясък. Беше десетина години повъзрастен от баща ми. Всички се усмихнаха, когато с май, минахме покрай тях на път към задната веранда. Аз се усмихнах смутено в отговор, кои са тези хора, попитах аз, работят за баща ми. Мъжът управлява складовете му, а жените са управителки на ресторантите. А точно като идваше, си тръгна началникът на пътностроителните работи, извършвани на около 50 мили от тук. Другият началник, който отговаря за строежа на няколко жилищни сгради, си тръгна точно преди да дойдеш. Винаги ли е така, попитах аз. Непостоянно, но доста често отвърна с усмивка Майк и донесе един стол, за да седне до мен. попитах татко дали ще ни научи да печелим пари. О, и той какво каза, опитах да сдържа любопитството си аз. Ами, първо ме погледна странно. После каза, че ще ни направи някакво предложение. О, подсвирнах аз като наклоних стола си назад към стената. Задържах го в това положение, само на двата му задни крака. Майк направи същото, знаеш ли какво е предложението, не, но скоро ще разберем. Внезапно бащата на Майк връхлетя през паянтовата врата, водеща към верандата. С приятеля ми скочихме на крака, но не от уважение, а защото се стреснахме, готови ли сте, момчета? Попита бодро той, като придърпа един стол и се настани до нас. Ние кимнахме и наместихме столовете си така, че да седнем срещу него. Той беше едър мъж, висок около 1,80 и, и тежък не по-малко от 90 кг. Моят баща беше по-висок, горе-долу със същото тегло и с 5 години по-възрастен от бащата на Майк. Двамата си приличаха, макар да не принадлежаха към една и съща етническа група. Може би енергията им беше подобна, Майк казва, че искаш да се научиш да правиш пари. Вярно ли е това, Робърт? Кимнах незабавно, но ме изпълни някакъв трепет. Думите и усмивката му излъчваха необяснима сила. Добре, ето и моето предложение. Ще ви обучавам, но не по начина, по който се прави в училище. Вие работите за мен, аз ви уча. Вие не работите за мен, аз не ви уча. Мога да ви уча по-бързо, ако работите, но само ще си загубя времето, ако искате просто да седите и да слушате, както правите в училище. Това е моето предложение, или го приемате, или няма да се договорим. а може ли първо да задам един въпрос, попитах аз, не. Или приемате, или няма да правим нищо. Имам твърде много работа, за да си губя времето. Ако не можете да вземете окончателно решение, значи така или иначе никога няма да се научите да правите пари. Възможностите идват и си отиват. Умението да знаеш кога да вземаш бързо решение е изключително важно. Дава ви се възможността, която искахте. Учението започва или всичко приключва след 10 секунди обяви бащата на Майк съсъкачива усмивка. Приемам заявих аз, приемам възклик на Майк. Добре каза таткото на Майк, госпожа Мартин ще бъде тук след 10 минути. След като приключим, тя ще ви заведе до моя супермаркет и може да започнете работа. Ще ви плащам по 10 цента на час и ще работите 3 часа всяка събота. Но аз имам софт по-днес, възкликнах аз, бащата на Майк, понижи глас и заяви неумолимо, или приемаш, или отказваш. Приемам казах аз, избрал да работя и уча вместо да играя. Преди 20 години, решителност, светът се движи все по-бързо и по-бързо. Сделките на фондовата борса се правят за части от секундата. Купуването по интернет се осъществява за минути. Все повече хора се конкурират за добри сделки. Следователно, колкото по-бързо сте в състояние да вземате решения, толкова по-голяма вероятност има да се възползвате от предоставилата се възможност. Преди някой друг да го е направил. 30 цента по-късно. В 9 сутринта на същия ден с Майк вече работехме за госпожа Мартин. Тя беше мила и търпелива жена. Повтаряше, че са Майк и напомняме за двамата и вече пораснали синове. Но макар и мила, тя смяташе, че трябва да се работи здраво и не ни оставяше да бездействаме. В продължение на 3 часа вземахме консерви от рафтовете, избърсвахме ги една по една от праха и ги връщахме на местата им. Това бе изключително досадна работа. Бащата на Майк, когато наричам «Богатия татко», притежаваше девет такива малки супермаркета, всеки с голям паркинг отпред. Те бяха предшествениците на мини-маркетите, седем елфън, малки квартални бакалии, където хората купуват неща като мляко, хляб, масло и цигари. Проблемът беше, че действието се развиваше на хаваите преди повсеместното навлизане на климатиците и магазините не можеха да затворят вратите си заради жегата. Вратите от двете страни на магазина трябваше да стоят широко отворени към улицата и към паркинга. И всяка кола, която минаше по улицата или спреше на паркинга, вдигаше прах, който влизаше в магазина и се разстилаше навсякъде. Очевидно щяхме да имаме работа, докато не сложиха климатик. В продължение на три седмици с Майк се явявахме редовно пред госпожа Мартин и изработвахме трите оговорени часа. Към обяд приключвахме и тя пускаше по 30 центови монети в дуанта на всеки от нас. Искам да уточня, че в средата на 50-те години на XXV 30 цента не бяха нищо особено дори за 9 годишните. По онова време комиксите струваха 10 цента и аз обикновено си похарчвах парите за комикси още преди да се прибера. Към средата на четвъртата седмица бях готов да се откажа. Бях се съгласил да работя само, защото исках да науча от таткото на Майк как се печелят пари и бях се превърнал в роб за 10 цента на час. На всичкото отгоре не бях виждал бащата на Майк от онази първа събота, а аз напускам, Майк, обявих аз по време на обяда. В училище беше скучно, а сега вече бях лишен и от възможността да очеквам с нетърпение съботите. Но онова, което ми се струваше най-нетърпимо, бяха 30 цента. Майк се усмихна, какво се смееш, попитах нетърпеливо аз, изнервен от чувството си на безпомощност, татко каза, че ще стане така. И каза да се срещнем с него, когато си на път да се откажеш, какво, възкликнах възмутено аз, чакал е да ми писне, нещо подобно. Татко е различен, той не обучава като твоя баща. Майка ти и баща ти обясняват много. Моят баща е мълчалив, говори малко и премерено. Чакай само до събота и ще видиш сам. Ще му предам, че си готов, искаш да кажеш, че всичко е било нагласено, не, не мисля, но може и да не съм прав. Татко ще обясни в събота. Съботното чакане на Опешка. Бях готов да застана пред таткото на майк. Дори истинският ми баща му беше ядосан. Истинският ми баща, този, когато наричах, бедния татко, смяташе, че богатият татко нарушава закона за детския труд и случаят би трябвало да се разследва. Моят образован беден татко ме посъветва да искам това, което заслужавам най-малко 25 цента на час. И че трябва да напусна незабавно, ако не получа повишение. И без това нямаш нужда от тази проклята работа, заключи възмутено бедният татко. В 8 часа сутринта в събота прекръчих прага на къщата на майк, чието баща ми отвори вратата, седни някъде и изчакай опашката, информираме той, щом влязох. После се обърна и изчезна в малкия си офис. Огледах стаята, но не видях майк. Почувствах се неловко, седнах предпазливо до същите две жени, които бях видял тук преди 4 седмици. Те се усмихнаха и се отместиха, за да ми направят място на дивана. След като така изминаха 45 минути, започнах да се нервирам сериозно. Двете жени се срещнаха с богатия татко и си тръгнаха преди 30 минути. Някакъв възрастен господин стоя там 20 на минути, но и той си тръгна. А аз продължавах да седя в празната къща, в тази тъмна увехтила дневна, чакайки да говоря с онзи с крън за експлоататор на деца, вместо да се възползвам от прекрасния слънчев хавайски ден. Чувах го да се движи от офиса си и да говори по телефона, но като че ли бе забравил за мен. Бях готов да си тръгна, но по някаква причина не го правех. Най-сетне, 15 минути по-късно, точно в 9 часа, богатият татко излезе от офиса си и, без да каже нищо, ми даде знак да вляза. както разбирам, искаш увеличение или ще напуснеш започна той, като се завъртя на стола си. Ами, вие не спазвате вашата част от оговорката с мотолевих аз, едвам държеки сълзите си. Наистина беше страшничко да споря с възрастен, казахте че ще ме обучавате, ако работя за вас. Е, аз работих за вас, без да си пестя усилията. Отказах се от играта на бейсбол, за да работя за вас, но вие не си удържахте думата и не ме научихте на нищо. Вие сте мошеник, както смятат всички в града. И сте алчен, искате да вземете всички пари и не ви пука за вашите служители. Накарахте ме да чакам и не проявявате никакво уважение към мен. Аз съм само едно малко момче, но заслужавам по добро отношение. Богатия татко се бе облегнал назад на въртящия си стол и, опрял брадичка на дланите си, се взираше в лицето ми. Не беше зле рече той, за по-малко от месец започна да говориш като повечето ми служители. Какво? Попитах аз. Без да разбирам какво искаше да каже, продължих да изливам недоволството си. Мислех, че ще спазите вашата част от оговорката и ще ме учите. Вместо това нима искате да ме мъчите. Това е жестоко. Наистина жестоко, аз те уча промови богатия татко, на какво ме научихте. На нищо, възклипнах дневно аз, не сте ми продумали дори една дума, откакто се съгласих да работя за нищо. 10 цента на час, ха, би трябвало да уведомя правителството за вас. Ние имаме закони за защита на детския труд, както знаете. Баща ми е на държавна работа, сигурно знаете и това. Ао, сега вече говориш точно като повечето хора, които са работили за мен, хора, които или съм уволнил, или са напуснали. Е, какво ще кажете във ваша защита? Попитах аз, чувствах се твърде смел за деветгодишно дете, вие ме излъгахте. Аз работих за вас, но вие не си удържахте думата. Не ме научихте на нищо, откъде знаеш, че не съм те научил на нищо? Попита спокойно богатият татко. Ами, изобщо не сте разговаряли с мен. Работих три седмици, без да ме учите на каквото и да било заявих на мусено аз. Нима да обучаваш означава непременно да говориш или да изнасяш лекция. Ами, да, така ви учат в училище отвърна с усмивка богатия татко, животът обаче не ни учи по този начин, а животът е най-добрият учител. В повечето случаи той изобщо не говори с нас. Просто ни тласка насам там и с всеки тласък все едно ни казва, събуди се. Има нещо, което искам да научиш. Какви ги дръмка тоя, помислив си аз, животът, който ме тласкал, всъщност искал да ми каже нещо ли. Сега вече бях убеден, че трябва да си напусна работата. Този човек беше за лудницата. Преди 20 години, конусът на учението, Едгар Дейл има заслугата да ни помогне да разберем, че учим най-добре чрез действие като правим самото нещо или посредством симулация. Понякога наричат това експериментално учене. Дейл и неговият конус на ученето ни казват, че четенето и лекциите са най-неефективните начини за учене. Въпреки това, както знаем, в повечето училища обучават именно така с четене и лекции. Ако учиш уроците на живота, ще се справиш добре. Не ги ли учиш, животът просто ще продължава да те тласка насам натам. Хората правят едно от следните две неща. Някои просто се оставят на живота да ги тласка. Други се ядосват и в отговор също тласкат. Но в отговор тласкат своя шеф, работа, съпруг или съпруга. Не знаят, че този, който ги тласка, е животът. Нямах представа за какво говори, животът тласка всички ни насам натам. Едни се предават, други се борят. Малци не научават урука и продължават нататък, приветствайки живота, когато ги тласка. За тези малобройни хора това означава, че е необходимо да научат нещо и те искат да учат. Те го правят и прогресират. Повечето се отказват, а неколцина, също като теб, се боят. Богатия татко стана и затвори стария скърцащ прозорец, който имаше нужда от ремонт. Научиш ли този урок? Като поръснеш, ще станеш мъдър, богат и щастлив младеж. В противен случай цял живот ще обвиняваш работата, ниското заплащане или шефа си за всичките си проблеми. Все ще се надяваш да се случи нещо, което ще разреши паричните ти затруднения. Преди 20 години, животът е учител. Днес, в началото на новото хилядолетие, хората научават суровите факти от живота. Намирането на работа е по потрудно. Милиони работници са изместени от роботи. Става все по-важно да се учим от допуснатите грешки, на принципа – проба грешка. Ученето по книги няма толкова голяма ценност в реалния свят. Вишето образование вече не е гаранция за намиране на работа. Богатия татко погледна към мен, за да види дали все още го слушам. Погледите ни се срещнаха. Гледахме се известно време вренчено, комуникирайки само случай. Най-сетне отместих поглед в страни, осъзнал посланието му. Той беше прав. Обвинявах го, макар сам да бях поискал да уча, или пък продължи богатият татко, ако си от хората без воля, просто ще се отказваш всеки път, когато получиш тласък от живота. Ако си от тази категория хора, цял живот ще залагаш на сигурното, ще правиш правилните неща, ще се пазиш за някакво събитие, което така и няма да се случи. Накрая ще умреш като скучен старец. Ще имаш много приятели, които наистина те харесват, защото си такъв симпатичен и работлив. Но истината е, че си позволил живота да те почини. Дълбоко в себе си си се ужасявал от вземането на решения. Искал си да спечелиш, но страхът, че може да загубиш, е бил по-голям от вълнението от победата. Дълбоко в себе си ще осъзнаваш, че не си поел риска, защото си предпочел да залагаш само на сигурно. Погледите ни се срещнаха отново, значи досега всъщност сте ме тласкали на там, попитах аз. Някои хора може и да го определят така, усмихна се богатия татко. Аз бих казал, че просто ти дадох възможност да усетиш вкуса на живота. Какъв вкус на живота! Възкликнах аз, все още е досън, но сега вече е изпълнен с любопитство и дори с желание да уча. Вие, момчета, сте първите хора, които са ме молили някога да ги уча как да правят пари. Имал съм повече от 150 служители, но никой от тях не ме е питал какво знам за парите. Искат работа и заплата, но не и да ги науча на нещо във връзка с парите. Затова повечето ще прекарат най-хубавите години от живота си в работа за пари, без да разберат наистина за какво работят. Слушах напрегнато. Затова, когато майт ми каза, че искате да се учите как да правите пари, реших да създам курс на обучение, който да отразява реалния живот. Знаех, че дори да говоря до посиняване, нямаше да чуете нищо. Затова реших първо да оставя живота да ви тласка малко и тогава вече щяхте да ме чуете. Това е причината да ви плащам само по 10 цента. И какъв е урокът, който научих, като работих само за 10 цента на час, попитах по аз, че сте стиснат и експлоатирате работниците си ли? Богатия татко се облегна назад и се засни от сърце, а после рече, Подобре си промени гледната точка. Престани да ме обвиняваш и да мислиш, че проблемът съм аз. Ако мислиш, че проблемът съм аз, тогава трябва да промениш мен. Ако осъзнаеш, че проблемът си ти, тогава можеш да промениш себе си, да научиш нещо и да станеш по-мъдър. Повечето хора искат всички останали на света да се променят, само не и те самите. Искам да ти кажа, полесно е да промениш себе си, отколкото всички останали. Не разбирам, промалвих аз. Не обвинявай мен за проблемите си, поясни богатият татко, започвайки да губи търпение, но нали вие сте този, който ми плаща само 10 цента? И какво научи от това? Усмихна се той, че сте скрънт за отвърнах с лукава усмивка аз. Виждаш ли, значи смяташ, че проблемът съм аз, но проблемът наистина сте вие. Продължавай да имаш тази нагласа и няма да научиш нищо. Но ако се придържаш към нагласата, че проблемът съм аз, какъв е изборът, който ти остава, Ами, ако не ми плащате повече или не проявите по голямо уважение и не започнете да ме обучавате, ще напусна, добре казано. И точно така постъпват повечето хора. Напускат и отиват да си търсят друга работа, по добра възможност и по високо заплащане, мислейки, че това ще реши проблема им, в повечето случаи не го решава, и какво би трябвало да направя тогава. Възкликнах аз, просто да вземам тези мизерни 10 цента на час и да се усмихвам ли. Богатия татко се усмихна. Ето така постъпват другите, не правят нищо, освен да чакат да им увеличат заплатата, мислейки, че повечето пари ще решат проблемите им. Повечето просто приемат тази ситуация, а някои се хващат на втора работа и макар да работят повече, пак приемат не голямо заплащане. Стоях, забил поглед в пода, започвах да проумявам урока, който ми преподаваше богатия татко. Досещах се, че това бе вкусът на живота, за който бе споменал. Най-сетне вдигнах очи и попитах, и кое тогава ще реши проблема, това отвърна той, като се приведе напред на стола си и ме потопа леко по главата, това, което имаш между ушите. Преди 20 години, промени каквото можеш, убедих се в истината и мъдростта в думите на богатия татко. Толкова много в живота е извън нашия контрол. Научих се да се фокусирам върху това, върху което имам контрол – себе си. И ако нещата трябва да се променят, първо трябва да се променя аз. И тогава сподели своята основополагаща гледна точка, която го отличаваше от работниците му и от бедния татко. И която в крайна сметка го направи един от най-богатите хора на хаваите, докато моят високообразован, но беден баща, ще да има финансови затруднения през целия си живот. Това бе само една гледна точка, а до каква огромна разлика, определяща целия живот на човека, водеше. Богатият татко ми е обяснявал много пъти тази гледна точка, която наричам «Урок номер едно» – бедните и хората от средната класа работят за пари. Богатите карат парите да работят за тях. През онова слънчево събутно утрочух една съвсем различна гледна точка от това, на което ме бе учил бедният татко. Бях на 9 години. Когато разбрах, че и двамата ми бащи искат да уча. И двамата ме насърчаваха да уча, но не същите неща. Високообразованието ми баща ме съветваше да правя това, което бе правил той. Сине, искам да залегаш на ученето и да получаваш добри оценки, за да си намериш сигурна работа в някоя голяма компания. Като не забравяш, първо да се увериш, че облагите са отлични. Богатия татко искаше да науча как функционират парите. За да мога да ги накарам да разбутят за мен. Тези уроци щях да научавам благодарение на неговите напътствия, а не в класната стая. Богатия татко продължаваше да преподава първия си урок, радвам се, че се ядоса, задето работеше за 10 цента на час. Ако не се беше ядосъл и просто бе приел това, щях да ти кажа, че няма да мога да те уча. Нали разбираш, за да бъде истинско обучението, са нужния енергия, страст и изгарящо желание. Преди 20 години, активи или заплата, купуването или изграждането на активи, които създават паричен поток, кара парите ви да работят за вас. Високоплатената работа означава две неща – вие работите за пари и данъците, които плащате, вероятно ще се увеличат. Аз се научих да карам парите си да работят за мен и да се радвам на данъчните облегчения при генерирането на доходи, които не идват от работна заплата. Гневът заема важно място в тази формула, тъй като страстта е съчетание от гняв и любов. Когато става дума за пари, повечето хора искат да играят безопасно и да се чувстват сигурни. Следователно ги ръководи не страстта, а страхът, и за това ли приемат нископлатена работа? Попитах аз да отвърна богатият татко. Някои твърдят, че експлуатирам служителите си, тъй като не им плащам толкова, колкото в захарната плантация или на държавната служба. Аз казвам, че хората се експлуатират сами. Това е техен страх, не мой, но не ви ли се струва, че би трябвало да им плащате повече, не съм длъжен. Освен това, повечето пари няма да решат проблемите им, погледни баща си. Макар да изкарва много пари, не успява да си плаща сметките. Повечето хора, ако получат повече пари, само затъват в поголеми дългове. За това значи само 10 цента усмихнах се замислено аз, това е част от урока. Точно така отвърна на усмивката ми богатият татко. Както знаеш, баща ти е получил прекрасно образование, за да може да си намери високоплатена работа. Но пак има финансови проблеми, защото никога не е учил за парите в училище. На всичкото отгоре вярва, че човек трябва да работи за пари. Вие не вярвате ли? Преди 20 години да хавода иша на училище ли, макар да съм пламенен поддръжник на образованието и ученето през целия живот. Ходенето на училище, и особено следването, се превърна в финансов кошмар. Студентските заеми достигнаха рекордни размери 44 милиона американци дължат почти първи 3 трилиона долара. Точно така, трилиона, не, не вярвам отговори богатия татко, ако искаш да се учиш да работиш за пари, тогава си стой в училище. То е чудесно място за желаещите да се научат как да правят това. Но ако искаш да се узнаеш как да караш парите да работят за теб, аз ще ти бъда учител. Но само ако искаш да учиш, няма всеки не би искал да научи това, попитах По аз. Не, просто защото е полезно да се научиш да работиш за пари, особено ако страхът е основната ти емоция, когато става дума за тях, не разбирам на бърчив чело аз, не мисли за това сега. Достатъчно е да знаеш, че именно страхът задържа повечето хора на работа. Страхът? че няма да има с какво да си платят сметките. Страхът да не бъдат уволнени. Страхът, че няма да имат достатъчно пари. Страхът да трябва да започнат от начало. Такава е цената, когато учиш някаква професия, а после работиш за пари. Повечето хора стават роби на парите. И после се ядосват на шефа си. Но да се учиш как да караш парите да работят за теб е съвсем различен тип обучение, нали? Попитах аз. Точно така съгласи се богатия татко, точно така. Последва мълчание. Беше прекрасно хавайско съботно утро и приятелите ми сигурно вече бяха започнали да играят бейсбол. Но макар и да не можех да си обясня защо, в този момент изпитах благодарност, че се бя съгласил да работя за 10 цента на час. Предчувствах, че ми предстояше да науча нещо, което приятелите ми нямаше да научат в училище. Готов ли си да се учиш, попита богатия татко. И още как усмихна се аз, аз си го държах обещанието. През цялото това време те обучавах от разстояние. На 9 годишна възраст ти доби представа какво е да работиш за пари. Сега просто умножи последния месец по 50 години и ще добиеш представа какво правят през живота си повечето хора. Не ми стана много ясно, рекох аз, как се чувстваше, докато чакаше на опашка, за да говориш с мен. Веднъж, след като бе на работа и още веднъж. Когато реши да поискаш увеличение на надницата си, ужасно. Ето така ще изглежда животът, ако избереш да работиш за пари, обясни богатият ми баща. А как се почувства, когато госпожа Мартин пусна в ръката ти 30 центови монети за 3 часа работа, почувствах, че не са достатъчно. Че са почти нищо, изпитах разочарование, така се чувстват повечето служители, като си получат заплатата. Особено след като от нея бъдат приспаднати данъците и другите удръжки. Типо не получаваше 100%, искате да кажете, че повечето работници не получават цялата си заплата, възкликна изумено аз. Не, разбира се. Държавата винаги взема първа своята част, но как го прави? Чрез данъците обясни богатия татко. Когато печелиш пари, плащаш данъци. Когато харчиш, плащаш данъци. Когато спестияваш, плащаш данъци. Когато умреш, плащаш данъци, а защо хората позволяват на държавата да постъпва така с тях, богатите не го позволяват усмихна се богатия татко, бедната и средната класа го позволяват. Баз държа, че печеля повече от баща ти, но той плаща по големи данъци. Как е възможно, възкликнах аз. Подобно нещо бе необяснимо за едно деветгодишно момче, защо някой би оставил държавата да постъпва така с него. Богатия татко се люлееше бавно на стола си и безмъвно ме гледаше, готов ли си да учиш, попита най-накрая той. Кимнах бавно. Преди 20 години, данъци, данъци, данъци, тъй като се разширява, държавният апарат се нуждае от все повече и повече пари, а единственото място, откъдето може да ги вземе, е средната класа. Тоест работниците. Днес всяко правителство насърчава професионалните инвеститори и собствениците на бизнес. Наемните работници плащат данъци, инвеститорите и собствениците на бизнес плащат много малко данъци, ако използват закона за данъчното облагане така, както е замислен като инструмент за изграждане на економиката. Както казах, има много заучене. За да се научиш как да караш парите да работят за теб, трябва да учиш цял живот. Повечето хора следват 4 години и обучението им приключва. Аз вече знам, че ще уча за парите през целия си живот. Просто защото колкото повече уча, толкова поясно ми става колко много още имам да уча. Повечето хора никога не изучават този предмет. Те ходят на работа, получават си заплатата, водят баланса на чековите си книжки. И това е всичко, а после се чудят защо имат парични проблеми. Мислят, че повечето пари ще решат проблема им и не си дават сметка, че проблемът им всъщност е липсата на знания в тази област. Значи татко има затруднения във връзка е данъците, защото не е наясно с парите, попитах обърка нас. Виж, данъците са само малка част от изкуството да караш парите да работят за теб. Днес искам само да разбера дали все още изпитваш страстно желание да учиш за парите. Повечето хора нямат такова желание. Те искат да ходят на училище, да изучат някаква професия, да се забавляват на работното си място и да печелят много пари. Един ден се събуждат с огромни парични затруднения и тогава вече няма как да спра да работят. Такава е цената, която се плаща от този, който знае само как да работи за пари, вместо да се учи да кара парите да работят за него. И така, все още ли желаеш пламенно да учиш? Кимнах, добре додаде богатият татко, сега се връщай на работа. Този път няма да ти плащам нищо, какво, едва не се задавих аз, правилно ме чу. Нищо, ще работиш същите 3 часа всяка събота, но този път без да получаваш по 10 цента на час. Каза, че искаш да се научиш да не работиш за пари, за това няма да ти плащам нищо. Не вярвах на ушите си, вече говорих по този въпрос с Майк и сега той работи, чисти праха и подрежда консервите безплатно. По-добре, по, по бърза и ти да се върнеш там, но това не е честно, извиках аз. Трябва да плащате нещо, каза, че искаш да се учиш. Не научиш ли това сега, като по ще станеш като двете жени и възрастния мъж, които видя да седят в дневната работят за пари и се надява да не ги уволня. Или като баща си, който печели много, само за да затане душия в дългове и се надява, че повечето пари ще решат проблема. Ако искаш това, ще се върна на първоначалната ни оговорка за 10 цента на час. Имаш и друга възможност да правиш това, което правят повечето хора да се оплакваш, че не ти плащат достатъчно да напуснеш и да тръгнеш да си търсиш друга работа. Но какво да направя? попитах аз. Богатия татко ме потупа по главата, използвай това. Ако го използваш добре, скоро ще ми благодариш, че ти дадох тази възможност и ще станеш богат човек. Стояв неподвижно, все още не можех да повярвам, че са ми направили такова несправедливо предложение. Дойдох да искам увеличение, а някак си стана така, че сега щях да работя без никакво заплащане. Богатия татко ме потупа отново по главата с думите, използвай това. А сега изчезвай от тук и се връщай на работа. Урок едно – богатите не работят за пари. Не казах на бедния татко, че не ми плащаха. Той нямаше да разбере, а не ми се искаше да опитвам да обяснявам нещо, което сам не разбирах. Следващите три съботи с майк работехме по три часа без заплащане. Работата не ме притесняваше, а с натрупването на опит дори започне да ми се струва полезна. Липсваха ми обаче бейсболните мачове и възможността да си купувам комикси. Богатия татко се отби в магазина по обяд на третата седмица. Чухме шума от паркирането на колата му и изключването на двигателя. После той влезе и прегърна за поздрав госпожа Мартин. След като се осведоми как вървят нещата, бръкна в фризера, извади два сладоледа и даде знак на двама мани Майк, то отидем да се поразходим, момчета. Пресякохме улицата, избягвайки няколко автомобила, и тръгнахме по обширна тревиста площ, където няколко човека играеха софтбол. Седнахме на усамотена маса за пикник и богатият татко ни подаде сладоледите. Как е, момчета? Добре отвърна Майк. Кимнах в знак на съгласие. Научихте ли нещо вече? С Майк се спогледахме, вдигнахме рамене и поклатихме едновременно глави. Избягване на един от най-големите капани в живота. Момчета, по-добре започнете да мислите. Предстои ви да научите един от най-големите уроци в живота. Освоите ли го, ще се радвате на свободен и сигурен живот. Ако не го научите, ще свършите като госпожа Мартин и повечето от хората, които играят софтпул в парка. Те работят много за малко пари, вкопчени в иллюзията за сигурността на работното място и очакват с нетърпение ежегодната си триседмична почивка и евентуално скромна пенсия след 45 годишен стаж. Ако това ви привлича, ще ви повиша ледницата на, на 25 цента на час. Но това са добри и усърдно работещи хора. Подигравате ли им се? Попитах аз. На лицето на богатия татко се изписа усмивка. Госпожа Мартин ми е като майка. Никога не бих се отнесъл така жестоко към нея. Възможно е да ви се струвам жесток, защото опитвам да ви покажа нещо по възможно най-убедителния начин. Искам да разширите перспективата си, за да видите нещо, което повечето хора никога няма да видят, тъй като гледната им точка е твърде тясна. Повечето хора никога не забелязват капана, в който са попаднали. Двамата с Майт слушахме напрегнато, не бяхме сигурни, че разбираме посланието му. Думите му наистина звучаха жестоко, но същевременно усещахме, че опитва отчаяно да ни обясни нещо. Богатия татко се усмихна и додаде, 25 цента на час звучат добре, нали? Сърцата ви не затупкаха ли малко по-бързо? Поклатих глава, макар в действителност да беше точно така. 25 цента на час бяха много пари за мен, добре, ще ви плащам долар на час, усмихна се лукаво богатия татко. Сега вече сърцето ми запрепуска. Мозъкът ми закръщя. приемай, приемай, не вярвах на ушите си. Въпреки всичко не казах нищо, добре, 2 долара на час. Девет годишните ми мозък и сърце се взривиха. Все пак беше 1956 и ако печелях по 2 долара на час, щях да стана най-богатото дете на света. Не можех да си представя да получавам толкова пари. Искаше ми се да извикам, да. Искаше ми се да се договорим незабавно. Вече виждах новото колело, новата бейсболна ръкавица и възхищението в очите на приятелите си, когато видяха колко много пари имам. Освен това, Джимми и богатите му приятелчета никога вече нямаше да ме наричат «беден». Но, не му защо и как, от устата ми не излезе звук. Сладоледът се беше разтопил и се стичаше под ланта ми. И двамата с май бяхме зяпнали богатия татко с отворена уста и празни мозъци а той всъщност ни изпитваше и знаеше прекрасно, че част от нас иска да приеме предложението. Беше наясно, че част от душата на всяко човешко същество е слаба и зависима и може да бъде купена. Но също така знаеше, че душата на всяко човешко същество има също така силна и неподвластна на изкушенията страна, която не може да бъде купена. Въпросът бе коя от двете части е по силната? Добре, 5 долара на час. Внезапно всичко в мен притихна. Нещо се бе променило. Предложението беше прекалено голямо и абсурдно. През 1956 година мълци не изкарваха повече от 5 долара на час, но изкушението изчезна светкавично и ме спокойствие. Бавно се обърнах наляво, за да погледна Майк. Той също впери очи в мен. Славата и зависима част от душата ми бе млъкнала. Частта ми, която нямаше цена, придоби надмощие. Разбрах, че май чувстваше същото. Животът на хората се контролира от две емоции – страх и алчност, добре промълви богатия татко, повечето хора имат някаква цена. А имат цена вследствие на човешките емоции, наречени страх и алчност. Първо, страхът да не останем без пари ни мотивира да работим здраво, а щом вземем за платата, алчността или желанието ни кара да мислим за всички прекрасни неща, които могат да се купят с пари. И програмата е готова, каква програма, Попитах аз, програмата да станеш сутринта, да отидеш на работа, да плащаш сметки, да станеш сутринта, да отидеш на работа, да плащаш сметки. Така животът на тези хора се контролира от две емоции, страх и елчност. Предложи им повече пари и те ще продължат цикъла, увеличавайки разходите си. Аз наричам това, умагиоса на въртелешка, а има ли друг начин? Попита Майк, да произнесе бавно богатият татко, но само малцина го откриват. И какъв е той? Поинтересува се Майк. Надявам се да го откриете, докато работите и учите с мен. Точно заради това премахнах всякакво заплащане, някакви съвети. Попита Майк, малко се изморихме от усилената работа, особено пък за нищо. Ами, първата стъпка е да казвате истината. Ние не сме лъгали, обадих се аз. Не съм казал, че сте лъгали, а да говорите истината рече богатият татко, истината за какво, попитах аз, как се чувствате. Не е необходимо да го казвате на други го. Само на самите себе си, искате да кажете, че хората в този парк, хората, които работят за вас, госпожа Мартин, не правят това. Учудих се аз, съмнявам се отвърна богатият татко, те са се поддали на страха, че ще останат без пари. Не подхождат логично към него. Реагират емоционално, вместо да използват главата си. Достатъчно е да имат в ръцете си няколко банкноти и емоциите радост, желание и ялчност вземат надмощие. И тогава те отново реагират емоционално, вместо да мислят, следователно мозъкът им се управлява от емоциите заяви Майк. Точно така, вместо да признаят истината за своите емоции, те реагират механично на тях и не мислят. При от чувствата си, ходят на работа с надеждата парите да потушат страха, но това не се случва. Той все така ги преследва и те се връщат на работа отново с надеждата парите да оталужат страховете им, което отново не се случва. Страхът ги държи в този капан, работят, изкарват пари, работят, изкарват пари, надяват се страхът да си отиде. Но всяка сутрин, като се събудят, познатият страх се събужда с тях. Същия този страх държи милиони хора будни цяла нощ, измъчвани от притеснения и безпокойство. На сутринта стават и отиват на работа, надявайки се заплатата да убие разъждащия душите им страх. Парите управляват живота им, но те отказват да признаят тази истина. Парите са поели контрола над емоциите и душите им преди 20 години. Страх първи. Тъй като населението на света остарява и все повече хора наближават пенсионна възраст, проучванията сочат, че страх едно е свързан с парите. Почти 50% от проучените хора се страхуват, че парите няма да им стигнат за старини и те ще останат без средства в «златната» си възраст. Богатия татко замълча, за да ни даде възможност да осъзнаем думите му. С Майк не разбирахме напълно за какво говори. Знаех само, че често се бях питал защо възрастните бързаха толкова за работа. Тя не изглеждаше чак толкова забавна, а и те никога нямаха щастлив вид, но нещо все ги караше да продължава да ходят там. Осъзнал, че сме възприели казаното до този момент, доколкото можем, богатият татко додаде, момчета, много ми се иска да избегнете този капан. Всъщност точно на това искам да ви науча. Не просто да станете богати, тъй като богатството не решава проблема, така ли, възкликнах изненадано аз. Не, не го решава. Нека да обясня и другата емоция желанието. Някои я наричат «аучност», но аз предпочитам да я наричам «желание». Напълно нормално е да желаеш нещо по-добро, по-хубаво, по-забавно или вълнуващо. Следователно хората работят за пари и поради своите желания. Иска пари, защото мислят за радостта, която могат да си кубят с тях. Но радостта, която носят парите, често е краткотрайна и хората често започват да изпитват нужда от още пари, за да си доставят повече радост, повече удоволствие, по-голям комфорт и по-голяма сигурност. За това продължават да работят, мислейки, че парите ще успокоят душите им, измъчвани от страх и желание. Но парите не могат да направят това, дори и богатите хора. Попита Майк, да, включително и богатите хора. Всъщност причината много хора да са богати не е желанието, а страхът. Те смятат, че парите могат да елиминират страха от безпаритието, затова трупат пари, но само за да открият, че страхът се задълбочава. Сега вече се страхуват да не загубят всички тези пари. Имам приятели, които продължават да работят, въпреки че имат много пари. Познавам милионери, които се страхуват повече сега, отколкото по времето, когато бяха бедни. Ужасяват се от мисълта, че може да изгубят всичко. Страховете, които са ги накарали да забогатяват, се усилват. Тази слаба и зависима част от душата им сега всъщност кръщи посилно. Те не искат да загубят големите къщи, колите и мястото си във вишите кръгове, които са купили с парите си. Притесняват се от това, което ще кажат приятелите им, ако избубят всичките си пари. Мнозина са притеснени и нервни, макар да изглеждат богати и да имат повече пари, в такъв случай бедните пощастливи ли са, попитах аз, не, не ми си отговори богатия татко, да бягаш от парите е също толкова ненормално както и да се вкопчваш в тях. Като поръчка, точно в този момент покрай масата ни мина един бездумник, спря до кофата за буклук и започна да рови в нея. И тримата го загледахме с голям интерес, въпреки, че само допреди малко вероятно нямаше да му обърнем внимание. Богатия татко извади един долар от портфейла си и направи знак на възрастния човек. Като видя парите, той се приближи незабавно, по е банкнотата, благодари радостно и по-бърза да си тръгне, на седното не от невероятния си късмет, не е много по от повечето ми служители. Рече Богатия татко, познавам толкова много хора, които са казвали мен парите не ме интересуват. Но това не им пречи да работят всеки ден по 8 часа за пари. Това е отричане на истината. Ако парите наистина не ги интересуват, защо тогава работят за пари? Подобно мислене е вероятно поне нормално дори от трупането на пари. Докато го слушах, си спомнях колко пъти собственият ми баща бе заявявал, че парите не го интересуват. Повтаряше го често и добавяше – работя, защото обичам това, което правя. Какво да правим тогава, попитах аз, да не работим за пари, докато не остане и следа от страха и елчността или не, това би било загуба на време. Именно емоциите ни правят човешки същества. Думата – емоция – означава – енергия в движение. Бъдете честни със себе си и използвайте ума и емоциите си във ваша полза, а не за да си вредите. Толкова много хора казват, о, мен парите не ме интересуват. Въпреки това, работят всеки ден по 8 часа за пари. Ао, възкликна майк, нека това, което ви говоря, не ви притеснява. Ще ви стане по-ясно след години. Просто наблюдавайте емоциите си, вместо да реагирате на тях. Повечето хора не си дават сметка, че мислят с чувствата си. Емоциите са си емоции, а човек трябва да се научи да мисли с ума си. Можете ли да ми дадете пример, помолих аз, разбира се. Когато някой каже, трябва да си намеря работа, най-вероятно мислят емоциите. Страхът от безпаричието, ето кое поражда тази мисъл. Но хората имат нужда от пари, ако трябва да плащат сметки, възкликнах аз. Разбира се, че имат нужда от пари, усмихна се богатия татко, казах само че твърде често вместо тях мисли страхът им, не ми стана ясно рече Майк. Например, ако в тях възникне страх, че няма достатъчно пари, вместо да хукнат веднага да си търсят работа, биха могли да се запитат, дали работата би била най-доброто решение за този страх в дългосрочен план. Според мен отговорът е «Не, работата всъщност е краткосрочно решение на дългосрочен проблем», но татко винаги повтаря, «Очи и изкървай добри оценки». За да можеш да си намериш сигурна работа. Обадих се аз малко объркан, да вярвам, че говори така, усмихна се богатия татко. Повечето хора го препоръчват, и то е добър вариант за голяма част от тях. Но те дават подобен съвет най-вече от страх. Искате да кажете, че баща ми препоръчва това, защото го е страх, да. Ожасява се да не биде да не печелиш достатъчно и да не можеш да намериш мястото си в обществото. Не ме, разбирай, неправилно. Той те обича и иска най-доброто за теб. Аз също мисля, че образованието и работата са важни, но те не могат да се справят с страха. Нали разбираш, същият страх, който го кара да става всяка сутрин и да ходи на работа, за да изкара малко пари, го пришпорва да държи така фанатично да учиш. Какво тогава препоръчвате? Попитах аз. Искам да ви науча да управлявате силата на парите, вместо да се страхувате от нея. Това обаче не се преподава в училище. Преди 20 години, управляване на парите, с появата на финансови деривати и осложняването на економиката, управляването на парите придобива основно значение за оцеляване в света на економиката. Поради ниските лихвени проценти и несигурността на фондовата борса, вече е неразумно да се придържаме към някогашната максима да пестим и да инвестираме в дългосрочен план. А не го ли научи, човек се превръща в рок на парите. Най-после започвах да проумнявам. Той очевидно искаше да разширим своята перспектива и да видим онова, което госпожа Мартин и другите като нея не успяваха да видят. Примерите, които използваше богатия татко тогава ми се сториха жестоки, но аз не ги забравих никога. През въпросния ден перспективата ми действително стана по пообемна и започнах да виждам капана, в който попадаха повечето хора, всъщност всички сме работници. Но работим на различни нива, продължаваше с обясненията си той, просто ми се иска вие, момчета, да прескочите този капан. Капана, заложен от онези две емоции, желание и страх. Използвайте ги така, че да работят за вас, а не срещу вас. Ето на това искам да ви науча. А не само да печелите купища пари. Така няма да се справите с страха или желанието. Ако забогатеете, преди да сте се справили с страха и желанието, ще се превърнете просто в високоплатени роби. И как тогава да избегнем капана? Поинтересувах се аз. Главната причина за бедността или финансовите трудности са страхът и незнанието, а не економиката, правителството или богатите. Именно самоналоженият страх и незнанието държат хората в капан. Затова вие, момчета, продължавайте да ходите на училище и завършете висше образование. А аз ще ви науча как да избегнете капана. Частите на пъзела започнаха да си отиват по местата. Единият ми баща беше високообразован и кариерата му се развиваше чудесно, но в училище никога не го бяха учили как да управлява парите или страха си от тях. Осъзнах, че от двамата си бащи можех да науча различни и много важни неща. Ти спомена за страха от безпаричието. А как се отразява на мисленето ни желанието за пари, попита Майк. Как се почувствахте, като ви изкушавах с предложение да ви повиша надницата. Усетихте ли как желанията ви се надигат? Кимнахме и двамата. Но тъй като не се подадохте на емоциите си, успяхте да забавите реакциите си и да помислите. Това е важно. Емоциите страх и ялчност ще ни съпровождат винаги. От сега нататък е наложително да използвате тези емоции във ваша полза и да не им позволявате в дългосрочен план да контролират начина ви на мислене. Повечето хора използват страха и елчността срещу себе си. Това е началото на незнанието. Повечето от тях цял живот преследват заплати, повишение и сигурността на работното място заради емоциите страх и желание, без да се питат накъде ги водят тези породени от емоциите мисли. Представете си следната картина – Магаре и карудза, а собственикът му върви отпред и размахва морков под носа му. Собственикът на магарето може да ходи където си иска, докато магарето преследва една иллюзия. На следващия ден за магарето ще има друг морков, но пак само един. Искаш да кажеш, че мечтите ми за новата бейсболна ръкавица, бомбоните и играчките са изпълнявали същата функция като моркова за магарето, попита Майк, да. А се възрастай играчките стават по скъпи нов автомобил, яхта и голяма къща с която да впечат приятелите си отвърна усмихнато богатият татко, страхът те изтласква през вратата, а желанието те зове. Ето това е капанът, и какъв тогава е отговорът, поинтересува се приятелят ми, онова, което усилва страха и желанието, е незнанието. Ето за това колкото по-богати стават богатите, толкова повече страхове имат. Парите са морков, иллюзия. Ако можеше да види цялата картина, магарето вероятно щеше да размисли дали това е единственият му избор. После богатият татко обясни, че човешкият живот представлява борба между невежеството и просвещението. И ако човек престане да търси информация и самопознание, идва ред на незнанието. Тази борба се води всеки миг и зависи от всяко наше решение дали решаваме да отворим съзнанието си или да го затворим. Вижте, училището е много, много важно нещо. Вие ходите на училище, за да освоите някакво умение или професия, и така да дадете своя принос за обществото. Всяка култура се нуждае от учители, лекари, механици, хора на изкуството, готвачи, бизнесмени, полицаи, пожарникари, войници и т.н. Обучението им се извършва в съответните учебни заведения, така че обществото да прогресира и процъфтява. За съжаление, за мнозина обучението приключва се завършване на училището, а то всъщност трябва да постави само началото на този процес. Последва дълго мълчание, богатият татко се усмихваше, не разбрах всичко, което ни каза през този ден. Но, в какъвто е случаят с повечето велики учители, думите му продължиха да ме учат години наред. Бях малко жесток днес додаде богатият татко, но искам да помните винаги този разговор. Искам да не забравяте никога за госпожа Мартин, както и за магарето и моркова. Помнете винаги, че страхът и желанието могат да ви тласнат в най-големия капан на живота, ако не осъзнаете, че са започнали да управляват мисленето ви. Жестоко е да прекараш живота си в страх и никога да не опиташ да осъществиш мечтите си. Жестоко е също така да работиш за пари, вярвайки, че с тях ще си купиш неща, които ще те направят щастлив. Кошмарно е да живееш, събуждайки се посред нощ от ужас, че трябва да плащаш сметки. И животът ти да се диктува от големината на заплатата. Това просто не е живот. Да мислиш, че работното място ти носи сигурност, е равносилно на самоизмама. Това именно е жестоко, това е капанът, който искам да избегнете. Постоянно виждам как парите управляват живота на хората. Не позволявайте това да се случи с вас. Моля ви, не позволявайте на парите да управляват живота ви. В този момент, под масата се търкал топка за софтбол. Богатия татко е вдигне и я хвърли обратно. И какво общо има незнанието с очността и страха, попитах по аз, ами именно незнанието във връзка с парите е причина за цялата очност и желание. Ще ви дам няколко примера. Лекарят, който иска да увеличи своите приходи, за да се грижи по-добре за семейството си, увеличава таксите за прегледите. Като увеличава таксите, той увеличава здравните разходи за всички. Това се превръща в проблем най-вече за бедните хора, за те те с полож здраве от хората с пари. Тъй като лекарите увеличават своите такси, адвокатите правят същото със своите такси. Тогава учителите на свой ред искат увеличение на заплатите, което води до увеличаване на данъците и та, на, и та, на. Не след дълго пропастта между богати и бедни ще стане толкова огромна, че ще настъпи хаос и още една велика цивилизация ще рухне. Историята показва, че великите цивилизации загиват, когато пропастта между имащи и нямащи стане прекалено голяма. Тъжното е, че Америка е тръгнала в същата посока, защото не се учим от историята. Ние запаметяваме само дати и имена от историята, не и уродците. Не е ли редно цените да се покачват, попитах аз. В едно образовано общество с добре управлявана държава цените всъщност би трябвало да се понижават. Разбира се, най-често това е така само на теория. Цените растат поради очността и страха, породени от незнанието. Ако в училищата ни учеха за парите, щеше ще да има повече пари и по ниски цени. Но в училище ни учат само как да работим за пари, а не как да впрегнем парите и да се възползваме от силата им. Но нали имаме училища по бизнес, намеси се Майк, и не ме ли насърчаваше да защити магистрска степен по бизнес-администрация, да съгласи се богатия татко, но най-често училищата по бизнес обучават студентите за бъдещи служители, майстори в сметките. Да пази Господ такъв майстор в сметането да се захвана с някакъв бизнес. Единственото, което правят, е да се взират в цифрите, да уволняват хора и да убиват бизнеса. Знам го отличен опит, тъй като наймам такива хора. Мислят само как да намаляват разходите и да увеличават цените, което създава повече проблеми. Точните сметки са нещо много важно. Ще ми се повече хора да го знаеха. То обаче не е всичко добави гневно богатият татко. Преди 20 години неравенство в доходите. В предизборната си кампания през 2016 сенатор Бърни Сандър заяви: Неравенството в богатствата и доходите е най-голямата морална криза, пред която са изправени американците днес. Има ли в такъв случай някакво решение? попита По Майк. Да. Да се научиш да използваш емоциите си, за да мислиш, а не да мислиш с емоциите си. Когато вие овладяхте емоциите си и се съгласихте да работите без заплащане, разбрах, че има надежда. Когато за пореден път не се подадохте на емоциите си при опитите ми да ви изкуша с по-високо заплащане, вие отново се учехте да мислите, макар емоциите да вяха и кипяха във вас. Това е първата стъпка, защо е толкова важна тази първа стъпка, поинтересувах се аз, трябва да откриете сами. Ако искате да учите, ще ви заведа в трънливия участък, в мястото, което почти всички гледат да избегнат. Ако ме последвате, ще се откажете от идеята да работите за пари и вместо това ще се научите как да карате парите да работят за вас. И какво ще получим, ако ви последваме? Какво ще стане, ако се съгласим да учим с вас, попитах аз? Какво ще получим, свобода, има ли трънлив участък, попитах аз, да отвърна богатият татко? Странливият участък са страхът и очността ни, а противопоставянето на страха, слабостта и нищожността посредством избора на начина, по който мислим, е пътят за измъкването от него, избор на начина, по който мислим ли, възклик на майк. Точно така, да избираме какво мислим, вместо да реагираме на емоциите си. Вместо просто да ставаш сутрин и да ходиш на работа, защото липсата на пари за плащане на сметките те ужасява, се запитай дали най-доброто решение за този проблем е по усилената работа. Повечето хора са твърде оплашени, за да обмислят рационално ситуацията. За това просто бързат да излязат и да отидат на работа, правейки нещо, което мразят. Свободен е човекът, който контролира своите мисли и постъпки. Ето какво имам предвид? Когато говоря за избора на начина на мислене и как се прави, попита Майк. Точно на това ще ви науча. Ще ви науча да избирате мислите си, вместо да реагирате инстинктивно, както правят хората, които сутрин изгълтват набързо кафето си и хукват през глава навън, за да не закъснеят за работа. Спомнете си какво ви казах, намирането на работа е краткосрочно решение на дългосрочен проблем. Повечето хора виждат само един проблем и той е краткосрочен. Това са сметките, които трябва да платят в края на месеца. Животът им се управлява от парите. Преди 20 години, емоции и интелигентност работя постоянно върху постигането на контрол над моите мисли и емоции. Многократно през живота си съм ставал свидетел на следното, когато емоциите се усилват, интелигентността отслабва. Или може би ще бъде поточно да кажа, че животът им се управлява от страха и невежеството им във връзка с парите. Затова правят същото, което са правили родителите им, стават всяка сутрин и отиват да работят за пари. И не им остава време да си зададат въпроса, а има ли друг начин. И ясно е, че тяхното мислене се контролира от емоциите им, а не от главата. Ти можеш ли да различаваш кога мислят емоциите и кога главата, попита Майк. О, да. Имам възможност да се упражнявам постоянно отговори богатия татко. Непрекъснато чувам неща като, ами... Всеки трябва да работи. Или, богатите са мошеници. Или, ще си намеря друга работа. Заслужавам това повишение. Няма да позволя да правиш каквото си искаш с мен. Или, тази работа ми харесва, защото дава сигурност. Никой не пита, не пропускам ли нещо. А именно така биха прекъснали емоционалното мислене и имали възможност да размислят трезво. По пътя обратно към магазина богатия татко обясни, че богатите наистина правят пари, вместо да работят за тях. И че когато с майко тливахме пецентови монети от разтопени ловни тубички от паста за зъби с намерението да правим пари, всъщност сме мислили почти като богатите. Проблемът беше, че създаването на пари е законно за държавата и банките, но не и за нас. Но добави, че съществуват законни начини за създаване на пари от нищо. Богатите знаят, че парите са иллюзия, също като морков за магаре. Иллюзията, че парите са нещо реално се поддържа от милиарди хора, единствено поради страх и алчност. Парите всъщност са измислица, и тази въздушна кула се държи все още само заради иллюзорната вяра и невежеството на масите. Богатия татко обясни за златния стандарт на Америка и че всяка доларова банкнота е всъщност сребърен сертификат. Притесняваха го слуховете, че един ден щяхме да се отдалечим от златния стандарт и доларите ни няма да бъдат повече гарантирани от нещо реално. Ако това се случи, ще настане ад. Бедните, средната класа и невежите ще си съсибят живота, тъй като ще продължават да вярват, че парите са нещо реално и че компанията, за която работят, или държавата, ще се грижи за тях. Тогава не разбрахме думите му, но с годините започнахме да намираме все по-голям смисъл в тях. Да видиш това, което другите не виждат. Преди да влезе в колата, която бе паркирал пред кварталната бакалия, богатия татко каза: Продължавайте да работите, момчета, но колкото по-скоро забравите, че се нуждаете от заплата, толкова полезен ще бъде животът ви, като пораснете. Използвайте мозъка си, работете безплатно и не след дълбо ще ви покаже начини да печелите много повече пари, отколкото бих могъл да ви плащам аз. Ще започнете да виждате неща, които другите никога няма да видят. А повечето хора не виждат тези възможности, тъй като търсят пари и сигурност и съответно точно това получават. Забележите ли веднъж една възможност, от тук нататък ще ги виждате през целия си живот. Щом постигнете това, ще ви науча на нещо друго. Освоите този урок и ще избегнете един от най-големите капани в живота. С Майк си взехме нещата от магазина и помахахме за довиждане на госпожа Мартин. Върнахме се в парка, седнахме на същата пейка край масата за пикник и прекарахме там още няколко часа в размисъл и разговори. Същото правихме и през цялата следваща седмица в училище. Още две седмици продължихме да мислим, да обсъждаме и да работим безплатно. Тръгвайки си от работа през втората събота, отново казах довиждане на госпожа Мартин и погледнах с копнеш към штанда с комиксите. Най-неприятното следствие от безплатната ми работа беше, че сега в събота не получавах дори 30 цента, за да си купувам комикси. И в този момент забелезал госпожа Мартин да прави нещо, което не бях забелезвал да върши досега. Тя отвязваше предната корица на комиксите на две, запазваше горната половина. А останалото хвърляше в голяма картонена котия. На въпроса ми какво прави с комиксите, тя отговори. Изхвърлям ги, връщам горната част от корицата на комикса на дистрибутора за доказателство, когато носи новите комикси. Той ще дойде след час. Двамата с май, чакахме дистрибутора един час. Щом пристигна, го попитах дали можем да вземем комиксите. За моя радост, той е отвърна, може да ги вземете, ако работите за този магазин и не ги препродавате. Спомняте ли си нашето партньорство с Майк? Е, сега го възкресихме. Започнахме да трупаме купчини комикси в едно празно помещение в мазето в дома на Майк. Не след дълго нашата библиотека за комикси отвори вратите си за посетителите. Назначихме по малката сестра на Майк, която обичаше да учи за главна библиотекарка. Тя вземаше по 10 цента от всяко дете за вход. Библиотеката работеше от 2,5 до 4,5 всеки следобед след училище. Клиентите децата от квартала можеха да изчитат колкото комикси искат през тези 2 часа. Това бе изгодно за тях, тъй като един комикс струваше 10 цента, а те имаха възможност да прочетат 5-6 за 2 часа. Сестрата на майк проверяваше децата на излизане, за да е сигурна, че не изнасят тайно комикси. Освен това, подреждаше комиксите, записваше всеки ден колко и кои деца са дошли и дали са имали някакви забележки или предложения. В продължение на три месеца с май печелихме средно по 9 долара и 50 цента. На сестра му плащахме 1 долар на седмица и позволявахме да чете комиксите безплатно, което тя правеше рядко, тъй като учеше непрестанно. С Майк спазвахме направената договорка, като работехме в бакалията всяка събота и събирахме всички комикси от различните магазини. Спазвахме споразумението си с дистрибутора да не продаваме комиксите. Изгаряхме ги, щом се изпокъсваха. Опитахме да отворим филиал на библиотеката, но така и не намерихме друг толкова надежден и все отдаен човек, като сестрата на Майк. Така още на тази възраст разбрахме колко трудно е да откриеш качествен персонал. Три месеца след отварянето на библиотеката се случи нещо неприятно. Някакви побойници от друг квартал влязоха без да си платят и предизвикаха сбиване. Бащата на Майк предложи да затворим бизнеса с комиксите. Това служи край и на работата ни в бакалията през съботните дни. Богатия татко обаче беше развълнуван, защото искаше да ни научи на нови неща. Беше щастлив, тъй като бяхме усвоили добре първия си урок. Бяхме се научили да караме парите да работят за нас. Тъй като не получавахме заплащане за работата си в бакалията, бяхме принудени да използваме въображението си, за да разпознаем някаква възможност за изкарване на пари. Отварянето на наш бизнес библиотеката за комикси ни бе позволило да вземем в свои ръце контрола на финансите си, вместо да зависим от работодател. Най-хубавото от всичко бе, че нашия бизнес генерираше приходи за нас, дори когато не бяхме физически там. Парите работеха за нас, вместо да ни плаща, богатият татко ни даде несравнимо повече. Преди 20 години, силата на въображението, през информационната ера и ерата на интернет, милиони хора по 30 годишна възраст забогатяват, използвайки въображението си, за да създават приложения, които променят света от Facebook и Uber до Snapchat и други. Хората с въображение процъфтяват, докато хората без въображение продължават да си търсят работа. Работа, от която скоро може да бъдат изместени от роботи и технологии. Учебен курс Урок 1 Обобщение: Деветгодишният Робърт Киосаки и приятелят му Майк не са поканени в Креморската вила на техен съученик, защото са от бедните деца в училище, чиито ученици са обикновено от заможни семейства. След като бедният татко баща му, който е учител и има добра заплата, но цял живот трудно свързва двата края им казва просто да започнат да правят пари, двамата с майк постъпват точно така, събират празни тубички от паста за зъби, които по това време се произвеждат от олово. После ги разтопяват и с помощта на гипсови калъпи отиват фалшиви монети. Бащата на Робърт бързо им дава да разберат, че този начин е недопустим и ги съветва да говорят с бащата на Майк, който не е завършил осми клас, но има няколко успяващи бизнеса. Бащата на Майк, богатия татко, от заглавието на книгата, се съгласява да ги учи, но само ако спазват неговите условия. Той ги кара да работят 3 часа всяка събота сутрин в една от неговите бакалии и да бършат праха по опаковките и да подреждат рафтовете. Плаща им по 10 цента на час, които Робърт обикновено харчи за комикси. Скучната работа и ниското заплащане бързо стопяват ентусиазма на Робърт. Съобщава на приятеля си, че възнамерява да се откаже. Тогава Майк му казва, че баща му го е предупредил, че ще стане така и че иска Робърт да се срещне с него. Бащата на Робърт, като типичен учител, използва лекции. Бащата на Майк обаче не е многословен и обучава по съвсем друг начин, който на Робърт му предстои да открие. Следващата събота Робърт отива да се срещне с него, но се налага да чака цял час в прашната тъмна дневна. Когато бащата на Майк най сетне го приема, момчето е ядосано и емоционално го обвинява в алчност и липса на уважение. А на твърдението, че не го е научил на нищо въпреки споразумението им, бизнесменът изразява спокойно несъгласието си. После му обяснява, че животът ни обучава не с думи, а като ни тласка насам там. Едни оставят живота да ги тласка, други се ядосват и в отговор, на свой ред тласкат шефа или любимите си хора. Но някои си вземат полка от това и приветстват живота, когато ги тласка, защото това означава, че е необходимо да научат нещо. Хората, които не научават този урок, цял живот обвиняват всички други и очакват големия пробив. Или решават да заложат на сигурното и никога да не рискуват. Богатия татко казва също, че Робърт и Майк са първите хора, които го молят да ги научи как да правят пари. И че нито един от над 150 му служители не е проявил желание да научи това, което искат да знаят двете момчета. Така богатия татко решава да създаде учебен курс, който да отразява живота и даде тласък на момчетата. Тук Робърт пита какво друго е научил, освен че богатия татко е скрънт за и експлоатира работниците си. В отговор богатия татко обяснява, че повечето хора обвиняват другите, макар проблемът им всъщност да е собствената им нагласа. А проблемът може да бъде решен, ако използват мозъка си. Затова богатият татко изразява желанието си Робърт да научи как работят парите, за да може да ги кара да работят за него самия. Гневът на момчето го изпълва с радост, тъй като гневът, съчетан с любов, поражда страст ключов компонент на ученето. Той обяснява, че парите няма да решат проблемите на хората. Много високоплатени специалисти продължават да се борят с финансови проблеми като бащата на Робърт, защото не знаят как да накарат парите да работят за тях. Казва, че емоциите, които изпитва Робърт, когато му се налага да работи за 10 цента на час с разочарование и усещане, че не му стигат за нищо, ще го съпътстват през целия му живот, ако не научи този урок още сега. Запознава го с концепцията за данъците и обяснява, че бедните и хората от средната класа позволяват на държавата да ги облага с данъци нещо, което богатите не позволяват. После пита дали Робърт изпитва все още страстно желание да учи. Когато чува утвърдителния му отговор, богатият татко обявява, че от сега нататък няма да му плаща за работата в бакалията. Казва на Робърт да използва главата си, за да измисли как ще се оправи в тази ситуация. Двете момчета работят без заплащане три седмици. Третата събота бащата на Майк се появява в магазина и ги извежда да се разходят. Интересува се дали вече са научили нещо. Когато чува отговора им, че не са, богатия татко обяснява, че без този урок ще бъдат като повечето хора и цял живот ще работят много за малко пари. После им предлага да работят за 25 цента на час, но момчетата не се поддават на изкушението и не приемат. Богатия татко увеличава на един, а после и на 2 долара на час. Робърт запазва мълчание. Последното предложение – 5 долара на час, царско заплащане по време затвърждава в Робърт решимостта да не позволява да бъде купен. Богатия татко изразява задоволството си от факта, че те нямат цена. Но повечето хора имат цена, защото животът им се управлява от страха и елчността. Страхът да не останат без пари ги пришпурва да работят здраво за заплата, но веднъж, щом я получат, очността ги кара да мислят за всички неща, които биха могли да купят. В резултат се появява необходимост от още пари, които на своя ред ги карат да харчат още повече. Богатия татко нарича това – омагосаната въртелешка. Обяснява на момчетата, че първата стъпка е да признаят пред себе си какво чувстват. Твърде често хората реагират на своите емоции, вместо да мислят логично. Те се страхуват да признаят, че парите управляват живота им и следователно контролират и тя самите. Не само бедните се поддават на страха, богатите често действат, водени от страха. Затова намерението му е не просто да научи момчетата как да станат богати, това не е достатъчно, защото не парите решават проблемите. Училището е много важно, но уви, за повечето хора, то е краят, а не началото на обучението. Ключът е да се научиш да използваш своите емоции, за да мислиш, а не да мислиш за емоциите си както и да се научиш да подбираш мислите си. Богатия татко обяснява на момчетата, че трябва да бъдат дителни и да не пропускат предоставящите им се възможност за правене на пари, като казва. Забележите ли веднъж една възможност, от тук нататък ще ги виждате през целия си живот. Момчетата последват съвета му и не след дълго разпознават възможността да създадат библиотека, където децата от квартала могат да влизат срещу входна такса и да изчитат колкото комикси успеят за 2 часа. За тази цел използват непродадените комикси, които иначе се изхвърлят от бакалията, в която работят безплатно. Двамата приятели печелят добре и бизнесът им процъфтява в продължение на три месеца, когато сбиване в библиотеката става причина за затвалянето й, Но благодарение на него те научават първия урок как да карат парите да работят за тях дори когато те самите не са там физически. Те са готови да продължат да учат, а бащата на Майк е готов да ги обучава. Факт за лявото мозъчно полукълбо – въпреки високоплатената си работа, хора като бащата на Робърт трудно свързват двата края. Факт за гясното мозъчно полукълбо – новият, творчески поглед към приготвените за изхвърляне комикси превръща този факт в бизнес-възможност. Факт за подсъзнанието – хората позволяват емоциите страх и алчност да управляват живота им. Какво искаше да каже Робърт? Сега е време за размисъл. Запитайте се, какво иска да каже Робърт в този цитат. И, защо казва това? В този раздел не е необходимо да се съгласявате или да не се съгласявате с Робърт. Целта е да разберете какво казва Робърт. Помнете, тази учебна програма е замислена така, че да ви бъде от помощ и да ви подкрепя. Две глави мислят по-добре от една. Ако не разберете какво иска да каже Робърт, потърсете помощ. Отделяте време за обсъждането на всеки цитат, докато го проумеете. Бедните и хората от средната класа работят за пари. Богатите карат парите да работят за тях. Животът тласка всички ни насам сам на Едни се предават, други се борят. Малци не научават урока и продължават нататък. Те приветстват живота, когато ги тласка. Престани да ме обвиняваш и да мислиш, че проблемът съм аз. Ако мислиш, че проблемът съм аз, тогава трябва да промениш мен. Ако осъзнаеш, че проблемът си ти, тогава можеш да промениш себе си, да научиш нещо и да станеш по-мъдър. Когато става дума за пари, повечето хора искат да не рискуват и да се чувстват в безопасност. Следователно ги ръководи не страста, а страх. Повечето хора, ако получат повече пари, самозатават в големи дългове. Именно страхът задържа повечето хора на работа. Страхът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 Това е като магаре, което тегли каруца, а собственикът му размахва морков под носа. Собственикът на магарето може да ходи където си иска, докато магарето преследва една иллюзия. На следващия ден за магарето ще има друг морков, но пак само един. Допълнителни въпроси Сега е моментът да отнесем историите в тази глава и постигнатото разбиране за казаното от Робърт към вас и вашия живот. Задайте си следващите въпроси и ви обсъдете с партньора си в ученето. Бъдете честни със себе си и е вашия партньор. Ако някои от отговорите, които давате, не ви допадат, би било добре да се запитате дали сте готови да се промените и да приемете предизвикателството да промените мислите и цялостната си нагласа. Първи. Доколко е разпространен подходът към парите на бедния татко? Втори. Богатият татко казва, че за да бъде истинско едно обучение, са нужни енергия, страст и изгарящо желание. Какви примери от собствения си живот във връзка с това можете да дадете? Кой жизнен урок няма да забравите никога? Трети, дали плащането на 10 цента на час и после пълната липса на каквото и за е заплащане би предизвикало във вас същата реакция, както у Робърт? Четвърти, страхът ли подтиква повечето хора да ходят на работа? Какви други фактори участват в играта? Пети, изкушаваме ли се да мислим, че повечето пари ще успокоят този страх? Защо е толкова разпространена тази реакция? Шести, дайте пример от вашия живот, когато сте реагирали с емоциите си. Дайте също така пример, когато сте се умели, вместо това да наблюдавате емоциите си и да подбирате вашите мисли. Седми, богатите или бедните са попадатели на въпросните контролиращи живота ни емоции, страх и алчност. Защо мислите така? Осми, как смятате, дали повечето хора осъзнават, че са попаднали в омагусаната въртележка? Защо? Втора глава, урок 2, защо да се ограмотяваме финансово? Не е важно колко пари печелиш. Важно е колко пари остават при теб. През 1990 Майк пое управлението на империята на своя баща и се справя дори по-добре от него. Виждаме се един-два пъти годишно на игрището за голф. Двамата са съпругата му са по-богати, отколкото сте в състояние да си представите. Империята на богатия татко е в чудесни ръце. Сега Майк подготвя сина си един ден да заеме мястото му, така както неговият баща бе подготвил нас. През 1994 се пенсионирах. Бях на 47 години, а съпругата Ми ким беше на 37. Това не означава да не работиш. За нас то значеше, че изключвайки някакви непредвидими катаклизми, независимо дали работим или не, богатството ни се увеличава автоматично, изпреварвайки инфлацията. Активите ни са достатъчно големи, за да растат сами. Това е като засаждане на дърво. Години наред трябва да го поливаш, но един ден то няма да има повече нужда от теб. Корените му са проникнали достатъчно дълбоко в земята и тогава може да се наслаждаваш на живота под неговата сянка. Майк избра да управлява империята, а аз избрах да се пенсионирам. Когато говоря пред хора, често ме молят за съвети. Как да започна? Коя книга бихте препоръчали? Какво би трябвало да правя, за да подготвя децата си? Коя е вашата тайна за успеха? Как да печеля милиони? Когато чуя някой от тези въпроси, се сещам за следната история най-богатите бизнесмени. През 1923 г. дни от нашите най-велики лидери и най-богати бизнесмени се срещат в хотел Еджотер Бич в Чикаго. Сред тях са Чарлз Шваб, шеф на най-голямата независима компания за производство на стомана. Самюел Инсел, президент на най-голямото предприятие за комунални услуги в света, Хауард Хобсън, глава на най-голямата петролна компания, Ивар Клюгер, президент на Интернатилна Метка Корпоратион, една от най-големите компании в света по това време. Леон Фрейзър, президент на Bank of International на Ричард Уитни, президент на Нью-Йоркската фондова борса. Артър Котън и Джес Ливърмур, двама от най-големите борсови спекуланти, и Албърт Фол, член на кабинета на президента Хардинг. 25 години по-късно, деветима от гореспоменатите Титани слагат край на живота си. Шваб умира без пукнат грош, след като пет години живее с пари, взети назаем. Инсъл умира разорен в чужда страна. Клюгер и Котън също. Хобсън полудява. Уитни и Албърт Фол излежават присъди в затвора, а Фейзер и Ливърмур се самоубиват. Съмнявам се, че някой би могъл да каже какво се е случило в действителност с тези хора. Обърнете внимание, че срещата става през 1923, т.е. малко преди краха на Уолстрит от 1929 и голямата депресия. Подозирам, че случилото се е нанесло жестоко удар на тези мъже и на техния живот. Ето какво искам да кажа с това. Днес живеем във време на по-големи и по-бързи промени. Подозирам, че предстоят години на много възходи и сривове, които не отстъпват на преживените от гореспоменатите мъже. Загрижен съм, че мнозина са съсредоточени върху парите вместо върху най-голямото си богатство своето образование. Ако хората са подготвени да бъдат по-гъвкави, да поддържат съзнанието си отворено и да се учат, ще стават все по-богати въпреки резките промени. Обаче, ако смятат, че парите ще решават проблемите, ги очакват трудни времена. Интелигентността е тази, която решава проблемите и създава парите. Придобитите безфинансова интелигентност пари са обречени да изчезнат скоро. Повечето хора не осъзнават, че в живота не е важно колко пари печелиш. Важно е колко пари остават при теб. Всички сме чували истории за спечели от лотарията бедни хора, които, след като забогатяват от тази печелба, в последствие обедняват отново. Въпреки спечелените милиони, не след дълго те се връщат в изходна позиция. Както и истории за професионални спортисти, които на 24 годишна възраст печелят милиони, а 10 години по-късно спят под мостовете. Помня историята на един млад баскетболист, който преди година имал милиони. А днес, едва на 29 години, обвинява приятелите, адвоката и счетоводителя си, че са му откраднали парите и за това е принуден да работи на една автомивка на минимална заплата. Уволнили го, защото отказал да сваля шампионския си пръстен, докато бърше околите. Така историята му се появява в новините на национално ниво. Той оспорва уволнението си пред съда под предлог, че работата му е много трудна и освен това е станал обект на дискриминация. Пръстенът било единственото, което му било останало, и ако му отнемели и него, щял да ров окончателно. Познавам мнозина, които станаха милионери почти мигновено. Макар да се радвам, че някои стават все по-богати и по-богати, винаги ги предупреждавам, че в крайна сметка е важно не колко пари печелиш, а каква част от тях остават при теб и в продължение на колко поколения. Затова, когато хората ме питат, как да започна. Или, как да забогатея бързо, отговорът ми често ги разочарова, а аз просто им повторям това, което ми каза богатия татко още когато бях малко момче. Ако искаш да бъдеш богат, трябва да се ограмотяваш финансово. Набиваше ми тази идея в главата при всяка среща. И докато образованият ми баща наблягаше върху важността на четенето на книги, богатия татко поставяше акцента върху финансовото ограмотяване. Ако възнамеряваш да построиш Empire State Building, първата ти работа би трябвало да бъде изкупаването на дълбока яма и изиването на здрави основи. Ако смяташ да построиш къща в предградията, достатъчно е да изляете 15 см бетонна плоча. В бързането си да забогатеят, повечето хора опитват да изградят Empire State Building върху 15 см плоча. Нашата образователна система, създадена по време на аграрното общество, все още вярва в къщите без здрава основа. Пръстените подове са все още на мода. Така децата завършват училище практически без никаква финансова основа. Докато един ден, загубили съня си и затънали в дългове, изживяващи американската мечта, решат, че ключът към преодоляването на финансовите им проблеми се състои бързото забогатяване. Строежът по небо започва, работата върви бързо и скоро вместо Empire State Building предпогледа ми се издига наклонената колона пред предградието. Безсънните нощи се завръщат. Колкото до нас с Майк, когато пораснахме, и двамата се умяхме да направим правилен избор, защото още като деца бяхме научени да поставяме солидна финансова основа. Счетоводството е може би най объркващият изкучен предмет на света. Но същевременно е вероятно и най-важният за този, който иска не само да забогатее, а и да остане богат. За богатия татко въпросът беше как да преподава на деца един толкова скучен и объркващ предмет. Неговият отговор бе като го упрости, преподавайки го в картини. Богатите хора придобиват активи, бедните и хората от средната класа придобиват пасиви, мислейки ги за активи. Богатия татко изля здрави финансови основи за майк и мен. Тъй като бяхме още деца, той измисли прост начин да ни обучава. Години наред той рисуваше картинки и използваше съвсем малко думи. Двамата с Майк разбирахме упростените чертежи, жаргона, движението на парите, а след няколко години започна да прибавя цифри. Впоследствие Майк продължи обучението си, за да овладее още сложния счетоводен анализ. Налагаше се да го направи, за да може да управлява своята империя. Аз не съм толкова напред в този материал, тъй като моята империя е по-малка. И двамата обаче тръгнахме от една и съща проста основа. На следващите страници ще ви запозная с същите чертежи, които бащата на Майк създаде за нас. Макар и съвсем простички, те помогнаха на две малки момчета да изградят огромно богатство върху солидни и дълбоки основи. Правило едно – трябва да знаете каква е разликата между актив и пасив и да купувате само активи. Ако искате да бъдете богати, това е единственото, което трябва да знаете. Това е правило номер едно. Единственото правило. Може да звучи абсурдно лесно, но повечето хора нямат представа колко е дълбоко и страдат финансово, тъй като нямат представа каква е разликата между пасив и актив. Богатите купуват активи. Бедните и представителите на средната класа купуват пасиви, мислейки ги за активи рече богатия татко. Като чухме това, с Майк решихме, че се шегува. Ние, вече почти тинейджери, очаквахме да ни разкрие тайната на забогатяването, а той ни говореше такива прости неща. Това ни накара да се замислим над думите му. Какво е актив? Попита Майк. Не се притеснявай за това сега. Просто остави идеята да проникне в съзнанието ти. Успееш ли да осъзнаеш простотата й, животът ти ще върви по план и ще бъде лесен в финансово отношение. Просто е. Това е причината идеята да се изпуска от внимание. Искате да кажете, че е достатъчно да знаем само какво представляват активите, да ги купуваме и ще забогатеем. Така ли, възкликнах аз. Богатият татко Кимна, както виждаш, съвсем просто е. Що ме толкова лесно, защо всички не са богати, попитах аз, защото хората не знаят каква е разликата между актив и пасив. Помня, че възкликнах, как може възрастните да са толкова заблудени. Ако е толкова просто, ако е толкова важно, защо не всички искат да разберат за какво става дума? На богатия татко му бяха необходими само няколко минути, за да обясни какво представляват активите и пасивите. Признавам, че ми е трудно да обяснявам това на други възрастни. Простотата на идеята им се изплъзва, защото са обучавани по различен начин. Били се учени от други професионалисти, като банкери, счетоводители, брокери на недвижимо имущество, финансови плановици и т.н. Трудното е да накараш възрастните да забравят наученото или да станат отново деца. Интелигентният възрастен често смята, че е по достоинството му да се занимава с подобни упростени дефиниции. Богатия татко вярваше в принципа – придържай се към простотата. Затова се стремеше да улеснява максимално обясненията си и така ни даде стабилна финансова основа. Какво тогава предизвиква объркването? Как е възможно нещо толкова просто да бъде така прецакано? Защо изобщо някой би купил пасив, мислейки го за актив? Отговорът може да бъде открит в основното образование. Ние се фокусираме върху думата – грамотност, а не върху – финансова грамотност. Не думите определят дали нещо е актив или пасив. Нещо повече, ако искате наистина да се объркате, потърсете определенията на думите «актив» и «пасив» в речника. Дефиницията най-вероятно ще допадне на обучения счетоводител, но няма да има никакъв смисъл за средностатистическия човек. Ние, възрастните, обаче често сме прекалено горди, за да признаем, че не виждаме смисъл. На нас, момчетата, богатия татко обясняваше, а активът слага пари в моят джоб. Пасивът вади пари от моя джоб, онова, което определя актива, не са думите, а цифрите. Ако не можете да разчитате числата, няма как да отличите актив от дубка в земята. В счетоводството значение имат не самите числа, а онова, което те ни говорят. Същото е и с думите. Значение имат неотделните думи, а историята, която ни разказват. Ако искате да бъдете богати, трябва да разчитате и да разбирате числата. Хиляди пъти съм чувал тези думи от богатия татко. Също както и, богатите купуват активи. Бедните и представителите на средната класа купуват пасиви. Ето как да откриваме разликата между актив и пасив. Повечето счетоводители и финансисти не са съгласни с дефинициите, но тези прости чертежи поставиха началото на изграждането на здрави финансови основи за две малки момчета. Преди 20 години, да уче и има, да се отучваме, да уче и му отново. Тези думи на футуриста Алвин Тофър отразяват онова, което богатия татко ми бе казал преди две десетилетия. Неграмотните на 21 век ще бъдат не тези, които не могат да четат и пишат, а онези, които не могат да учат, да се отучват и да учат отново. Ето как изглежда движението на парите на актива. Горната част на диаграмата е финансов отчет, наричан често отчет за приходите и разходите. Той отразява приходите и разходите, постъпващите и изразходваните средства, парите, които влизат и излизат. Долната част на диаграмата представя счетоводния баланс. Наречен е така, защото би трябвало да балансира активите и пасивите. Много финансови новобранци не са наясно с връзката между финансов отчет и счетоводен баланс. От нейното разбиране обаче зависи финансовото оцеляване. Затова богатия татко просто каза на двете момчета, че активите слагат пари в джоба ти. И ясно, просто и използваемо. Ето как изглежда движението на парите на пасива. Сега, след като пасиви и активи бяха обяснени чрез схеми, може би ще е полезно да разберете словесните ми дефиниции. Активът е нещо, което слага пари в джоба ми, независимо дали работя или не. Пасивът е нещо, което изважда пари от него. Това наистина е всичко, което трябва да знаете. Ако искате да забогатеете, просто цял живот купувайте или изграждайте активи. Ако искате да бъдете в редиците на бедната или на средната класа, цял живот купувайте пасиви. Неграмотността, както в думите, така и в числата, лежи в основата на финансовите проблеми. Ако хората имат финансови затруднения, тогава не разбират нещо, независимо дали е изразено чрез думи или чрез цифри. Богатите са богати, тъй като са поначетени от хората, водещи борба за финансово оцеляване. Затова, ако искате да забогатеете и да останете богати, много е важно да бъдете финансово грамотни, както в сферата на думите, така и в сферата на числата. Стрелките на диаграмите представят движението на парите или паричните потоци. Сами по себе си, числата не означават почти нищо, така както думите, извадени от контекста, нямат особен смисъл. При финансовата отчетност, разчитането на числата е равносилно на търсенето на фабулата, на историята за това накъде се движат парите. За 80% от семействата финансовата история показва усилен труд в стремеже за движение напред, които обаче отиват на вятъра, защото те цял живот купуват пасиви вместо активи. Ето как изглежда движението на парите на бедния човек, ето как изглежда движението на парите на представителя на средната класа. Ето как изглежда движението на парите на богатия човек, всички тези схеми са очевидно много упростени. Всички имат жизнени разходи, всички се нуждаят от храна, жилище и дрехи. Схемите показват движението на парите през живота на представителите на бедната и на средната класа и на богатите. Именното разказва историята за начина, по който човек управлява парите си. Започнах тази глава с историята на най-заможните хора в Америка, за да иллюстрирам колко е погрешно да се мисли, че парите ще решат всички проблеми. Затова изтръпвам, когато някой ме попита как може да забогатее по-бързо или откъде да започне. Често чувам, затънал съм в дългове, затова трябва да изкървам повече пари. Но повечето пари не винаги решават проблема. Нещо повече нерядко го влушават. Парите често правят по-очевидни човешките ни недостатъци, осветяват по-ярко онова, което не знаем. Движението на парите разказва историята за начина, по който човек управлява парите си. Ето защо в много случаи човекът, сдобил се внезапно с много пари, например от наследство, увеличаване на заплатата или печалба от тотото не след дълго се озовава отново в същата, ако не и по-голяма финансова бъркотия преди. Парите само подчертават представата за тяхното движение, която носим в съзнанието си. Ако според тази представа трябва да изхарчите всичко, което получавате, най-вероятно увеличаването на парите ще доведе до увеличаване на харченето. Многократно съм обяснявал, че в училище получаваме научни и професионални умения, които са много важни. Учим се да изкарваме пари чрез професионалните си умения. През 60-те години на x век. Когато бях в гимназията, хората заключаваха автоматично, че учениците, които се справят добре с учебния материал, ще станат лекари, защото тази професия беше най-обещаваща във връзка с финансовото възнаграждение. Днес лекарите са изправени пред финансови предизвикателства, които не бих пожелали и на най-големия си враг – за страхователни компании, вземащи в свои ръце контрола над бизнеса, намеса на държавата и съдебно преследване заради професионални грешки. Сега децата искат да станат прочути спортисти, филмови звезди, рок звезди, кралици на красотата или главни изпълнителни директори, защото парите, славата и престижът са там. Ето защо е толкова трудно да бъдат мотивирани днес децата в училище. Те знаят, че професионалният успех вече не е свързан единствено с успеха в училище като преди. Тъй като децата завършват училище без никакви финансови умения, милиони образовани хора постигат професионален успех, но това не им спестява финансовите трудности. И макар да работят повече, не напредват. Онова, което липсва в образованието им, не е как да печелят пари, а как да ги управляват. Това се нарича «финансови умения – какво правите с парите». След като ги изкарате, как да не позволявате на хората да ви ги вземат, как да ги задържите дълго и как да накарате тези пари да работят за вас. Повечето хора не могат да си обяснят защо имат финансови затруднения, тъй като не са наясно с движението на парите. Човек може да е високообразован и успеващ професионалист, но да е финансово неграмотен. Такива хора често се трудят повече, отколкото е нужно, тъй като са научени как да работят здраво, но не и как да карат парите си да работят здраво за тях. Как преследването на една финансова мечта се превръща в финансов кошмар? Класическите истории за неуморно трудещите се хора са създадени сякаш по един калъп. Щастливите високообразовани младоженци вземат под най-малък апартамент. И веднага си дават сметка, че могат да пестят пари, тъй като двама дават за наем толкова пари, колкото и сам човек. Проблемът е, че апартаментът е тесен и затова неудобен. Двойката решава да пести, за да си купи мечтания дом, където да отгледа децата си. Идеята не е невъзможна, тъй като сега и двамата печелят, затова се фокусират върху кариерата си. Доходите им започват да растат. Но заедно с тях растат и разходите им, разход номер едно за повечето хора са данъците. Мнозина мислят, че това е данъкът върху доходите, но повечето американци плащат най-много за социални осигуровки. На пръв поглед изглежда, че за най работник социалните осигуровки, заедно с медицинското осигуряване, възлизат на 7-5%, но в действителност става дума за 15%, тъй като работодателят трябва да осигури служителя си за същата сума. Това са пари, които работодателят не може да ви плати. На всичкото отгоре трябва да плащате данък и върху сумата, която се отделя от заплатата ви за социални осигуровки, макар никога да не получавате този приход, тъй като се удържа директно за социални осигуровки. И така, тъй като вече има по-високи доходи, младата двойка решава да купи къщата на своите мечти. В резултат семейният и бюджет се отежнява не само си ипотечния кредит. Завзет за нейното купуване, но и са в нов данък данък недвижимо имущество. После идва ред да купят нова кола, мебели и домакински електроуреди за новата къща. И преди младите хора да разберат какво става, колонката с пасивите им натежава от заеми и задължения по кредитни карти. Пасивите им се увеличават. Преди 20 години, данъци и осигурителни права, данъците навсякъде по света стават все по-големи, защото нуждите на обществото от данъчни постъпления налагат данъците върху недвижимото имущество, доходите и продажбите, или данък добавена стойност, да се увеличават. Повишаването на заплатите и надниците като компенсация на инфлацията ги поставя в категории с повисоко данъчно облагане, т. Води до прогресивно увеличаване на данъчния процент. Днес държавата се изправя пред сериозни предизвикателства, защото програми като обществено и медицинско осигуряване са заплашени от банкрут. Така се озовават в капана на умагосаната въртелешка. Скоро им се ражда дете. Двамата се трудят още по-здраво. Процесът се повтаря. По високи доходи и по големи данъци. По пристига кредитна карта. Те я използват максимално. Компания за отпускане на заеми се обажда и обяснява, че стоиността на най-големия им, актив, тяхната къща, се е увеличила. Тъй като кредитното им досие е толкова добро, компанията предлага консолидиране на дълговете им и казва, че най-интелигентното решение е да се освободят от потребителските си дългове, които винаги са с повисоки лихвени проценти, като погасят задълженията по кредитните си карти. Същевременно ги уверяват, че лихвата върху ипотечния кредит се приспада при данъчното облагане, което ще намали данъците им. Двойката решава да ги послуша и плаща задълженията по кредитните си карти. И си отдъхва с облегчение. Крайна проблема е с кредитните карти. Сега потребителският им дълг е обединен с ипотечния кредит. Месечните им вноски по неговото погасяване намаляват благодарение на разсручването на изплащането му за 30 годишен период. Това е най-умното, което може да се направи. Преди 20 години задължения по кредитни карти. Днес, както сочат статистиките за 2016, задълженията по кредитни карти на американския потребител са по-високи от когато и да било 779 милиарда долара. Това всичко лоши дългове ли са? Или добри? Знаете ли каква е разликата? Съседката се отбива да ги покани да ходят заедно из магазините, за да се възползват от намалението за предстоящите празници. Съпрузите си обещават, че само ще разглеждат, но за всеки случай вземат една кредитна карта. Непрекъснато се натъквам на тази млада двойка. Имената на младите хора се променят, но финансовата им дилема си остава същата. Те идват на моите беседи, за да чуят какво ще кажа. И ме питат, можете ли да ни посъветвате как да изкарваме повече пари. Не разбират, че проблемът им всъщност е как да харчат парите, които вече са заработили. В основата му лежат финансовата неграмотност и неразбирането им за разликата между актив и пасив. Повечето пари рядко решават паричните проблеми. Интелигентността ги решава. Това ми напомня полката, която един приятел повтаря неизменно на задлъжнелите хора. Ако установите, че сами копаете дупката, в която се намирате, престанете да копаете. Когато бях малък, татко разказваше, че японците признавали три сили силата на меча, силата на скъпоценността и силата на огледалото. Мечът символизира силата на оръжието. Америка харчи трилиони долари за оръжие и поради това има могъщо военно присъствие в света. Скъпоценността символизира властта на парите. Има истина в думите, помни златното правило. Правилата се определят от тези, които имат злато. Отгледалото символизира силата на самопознанието. И според японската легенда най-ценното от трите е именно то. Твърде често представителите на бедната и средната класа позволяват на силата на парите да ги контролира. Като се трудят все по-здраво и не се питат дали това, което правят, има смисъл, те, образно казано, Сами се прострелват в кръка, тръгвайки за работа всяка сутрин. Тъй като не разбират парите, повечето хора позволяват на страховитата им мощ да ги контролира. Човек може да е високообразован и успеващ професионалист, но да е финансово неграмотен. Ако използваха силата на огледалото, те щяха да се запитат, има ли смисъл това. Твърде често, вместо да се доверят на вътрешната си мъдрост, надремещия в тях гений, повечето хора следват тълпата. Правят едно или друго, само защото всички постъпват така. Приспособяват се, вместо да си задават въпроси. Често, без да се замислят, повтарят каквото са им казали – диверсифицирай, думат ти е актив, твоят дом е най-голямата ти инвестиция, ще получиш данъчно облегчение. Ако задлъжнеш още повече, намери си сигурна работа, не допускай грешки, не поемай рискове. Казват, че по голяма част от хората се страхуват да говорят пред публика повече, отколкото от смъртта. Според психиатрите, причината за това е тревогата да не бъдеш отлучен, да не се откроиш, да не бъдеш критикуван, осмян или отхвърлен от обществото. Страхът да бъдат поразлични не позволява на повечето хора да търсят нови начини за решаване на проблемите си. Ето за това, обясняваше образованиет ни Татко, и японците ценели най-много силата на огледалото, тъй като откриваме истината само, когато се взрем в него. Страхът е главната причина хората да се придържат към безопасната игра. И това се отнася за всичко, било то спорт, взаимоотношения, кариера или пари. Същия този страх да не бъдат отлъчени от обществото кара хората да се подчиняват на всепризнатото мнение или популярните модни тенденции, без да ги поставят под въпрос – твоят дом е актив. Консолидирай дълговете си и се спаси от задлъжняването. Работи повече. Стреми се към повишение в работата. Някой ден ще стана вице-президент на компанията. Пестете пари, като ми увеличат заплатата, ще си купя по голямо жилище. Взаимните фондове са сигурни, много финансови проблеми са резултат от стремежа да вървим в стълпата. От време на време е необходимо всеки един от нас да се погледне в огледалото и да последва вътрешната си мъдрост, а не страховете си. Когато с Майк навършихме 16 години, започнаха проблемите ни в училище. Ние не бяхме лоши деца. Просто започнахме да се отделяме от мнозинството. Работехме за бащата на Майк след училище и през уикендите. След работа често часове наред седяхме на масата, на която баща му провеждаше срещи със своите банкери, адвокати, счетоводители, брокери, инвеститори, управители и служители. Този човек, който бе напуснал училище на 13 години, сега ръководеше, даваше оказания и нареждания и задаваше въпроси на образовани хора. Те бяха на негово разположение и се притесняваха ужасно, когато не получиха одобрението му. Преди 20 години, кой е в екипа ВИ? Богатия татко се заобикаляше със специалисти, адвокати, счетоводители, брокери и банкери, и ние с ким правехме същото. Днес екипът ни от съветници е сред най-големите ни активи. Кое е поважно от парите? Екипът на предприемача. Кои са хората в вашия екип? Този човек не беше следвал тълпата. Той мислеше винаги сам и мразеше думите. Трябва да го направим така, защото всички го правят именно така. С Майк научихме повече, наблюдавайки тези срещи, отколкото през всичките си години в училище и в университета. Бащата на Майк не бе учил в училище, но бе финансово образован и за това успяваше. Той често казваше: Умният човек найма хора, които са по-умни от него самия. Така че с Майк имахме възможността да слушаме умни хора и да се учим от тях. И именно за това не можехме да приемем стандартните догми, които ни преподаваха учителите ни, и проблемите идваха оттам. Всеки път, когато някой учител кажеше, ако нямате добри оценки, един ден няма да се справяте добре в реалния живот, с Майк само се споглеждахме с досъда. Когато ни кажеха да следваме установени процедури, без да се отклоняваме от правилата. Ние си давахме сметка как този учебен процес убива творческото мислене. Започвахме да разбираме защо богатият татко повтаряше, че предназначението на училищата е да създават добри служители, а не добри работодатели. Понякога Майк или аз питахме учителите какво е практическото приложение на онова, което учим, или защо никога не споменаваме нищо за парите и как работят. Отговорът на последния въпрос често бе, че парите не са важни и че ако постигаме отлични резултати в учението, те сами ще дойдат. Но колкото повече научавахме за властта на парите, толкова повече се дистанцирахме от нашите преподаватели и съученици. Високообразованието ми татко никога не ми е окъзвал натиск за оценките, но започнахме да спорим във връзка с парите. На 16-годишна възраст вероятно вече имах много постабилни основи по този въпрос и от двамата си родители. Можех да водя сметки, да слушам данъчни специалисти, корпоративни адвокати, банкери, брокери на недвижимо имущество, инвеститори и други. Затова пък баща ми разговаряше само с други учители. Един ден обяви, че нашия дом бе най-голямата ни инвестиция. Последва не особено приятен спор, когато му обясних защо според мен къщата не е добра инвестиция. Следващата схема иллюстрира разликата в разбиранията на богатия и на бедния татко във връзка с дома им. Единият смяташе, че къщата му е актив, а другият, че къщата му е пасив. как нарисувах тази диаграма на баща си и му показах посоката на движението на парите. Обърнах внимание и на допълнителните разходи, свързани с притежаването на жилище. По-големият дом означава по-големи разходи и парите изтичат навън през колонката с разходите. И до днес хората продължават да успорват идеята, че къщата не е актив. Знам, че за мнозина това е както най-голямата мечта, така и най-голямата инвестиция. Действително е за предпочитане да притежаваш собствен дом, отколкото нищо. Аз просто предлагам альтернативен поглед към тази популярна догма. Ако с съпругата ми решим да си купим по голяма и луксозна къща, ще бъдем наясно, че това няма да бъде актив. Ще бъде пасив, тъй като ще въди пари от джоба ни. И така, ето моите аргументи. Не очаквам повечето хора да се съгласят с тях, тъй като идеята за собствен дом е винаги емоционално отцветена. А стане ли въпрос за пари, силните емоции обикновено намаляват финансовата интелигентност. От опит знам, че парите успяват да придадат емоционална окраска на всяко решение. Когато става въпрос за жилище, повечето хора работят цял живот, за да изплатят дома, който никога не притежават. С други думи, повечето хора купуват нова къща на всеки няколко години и всеки път вземат нов 30 годишен заем, за да платят предходния. Макар да получават някакво данъчно облегчение за изплащане на ипотечен кредит, Хората плащат всичките си други разходи с парите, които им остават след удръжката на данъците. Родителите на съпругата ми бяха шокирани, когато данъкът за жилището им достигна долар-хиляда на месец. Тъй като вече се бяха пенсионирали, това увеличение се отрази доста зле върху бюджета им. Цената на къщите не винаги расте с годините. Имам приятели, които дължат 1 милион долара за жилище, което днес може да се продаде за много по-малка от тази сума. Най-големи са загубите от пропуснати възможности. Ако всичките ви пари са вързани в покупката и поддръжката на къща, вероятно ще ви се наложи да работите повече, тъй като парите ви ще продължават да изтичат през колонката с разходите, вместо да се прибавят към колонката с приходите класическият начин на движение на парите за средната класа. Ако младата двойка прибави още в самото начало пари в колонката с активи, живота ти понататък ще се улесни. Активите и ще растат и ще й помагат да покрива разходите си. Вземането на решение е да притежава прекалено скъпа къща, вместо да започне да инвестира в портфолио от ценни книжа, влияе на човека поне последните три начина. Не казвам да не си купувате къща. Казвам, че е много важно да сте наясно с разликата между актив и пасив. Когато искам по голяма къща, първо купувам активи, които ще генерират паричния поток за изплащането й. Първи Загуба на време, докато други активи биха могли да увеличат стойността си. Втори, загуба на допълнителен капитал, който човек би могъл да инвестира, вместо да пропиля въпуска по струващата издръжка на дома. Трети, загуба на обучение. Твърде често хората слагат в колонката на своите активи единствено къщата, спестяванията и пенсионния си план. Тъй като нямат пари за инвестиране, те просто не инвестират. Така се лишават от опит в тази сфера. Повечето никога не стават опитни инвеститори, както ги наричат във финансовия свят. А най-добрите инвестиции обикновено се продават първо на опитните инвеститори, които след това на своя ред ги продават на хората, залагащи на «безопасната» игра. Преди 20 години, вашата резултатност, без финансов отчет няма как да знаете къде се намирате в действителност във финансовата игра на живота. Парите показват резултатността на вашата игра, а финансовият отчет е нещо като табло за показване на резултатите. Банките изискват финансовия отчет и счетоводния баланс на потенциалните си клиенти, за да видят как се справят в финансовата игра на живота си. Финансовият отчет на високо образование ми баща демонстрира най-добре как изглежда животът на попадналия в омагусаната въртелешка човек. Разходите му винаги се покриват с приходите и така никога не му остават достатъчно средства за инвестиране в активи. В резултат пасивите му са по-големи от активите. От лявата страна на следващата схема е показано финансовото състояние на бедния татко. То говори по-красноречиво от хиляда думи. Демонстрира, че приходите и разходите му са равни, а пасивите му са по-големи от активите. Финансовото състояние на богатия татко, представено вдясно, отразява резултатите от живот, посветен на инвестирането и свъждането на пасивите до минимум. Защо богатите стават още по-богати? Прегледът на финансовия отчет на богатия татко показва защо богатите стават още по-богати. Колонката на активите генерира предостатъчно приходи за покриване на разходите, а остатъкът се инвестира отново в колонката с активите, която продължава да расте а с нея растат и генерираните от нея приходи. В резултат богатият става още по-богат. Защо средната класа непрекъснато има финансови затруднения? Средната класа има непрестанно финансови проблеми. Основният приход на нейните представители е заплатата. Когато тя се повишава, растат и данъците. Разходите им обикновено се увеличават, успоредно с заплатата, следователно омагиоса на въртелешка. Те гледат на дома си като на своя основен актив, вместо да инвестират в генериращи приходи активи. Възприемането на дома като инвестиция и схвещането, че увеличаването на заплатата означава автоматично по голяма къща или възможност да се харчи повече, лежи в основата на дълговете, разяждащи съвременното общество. Повишените разходи увеличават задлъжняването на семействата и финансовата несигурност дори при израстване в кариерата и повишаване на заплатата. Този изключително рисков начин на живот е следствие от почти пълната липса на финансово образование. Масовата загуба на работни места през последните години доказва финансовата нестабилност на средната класа. Корпоративните пенсионни планове бяха заместени от плановете 401k. Системата за обществено осигуряване очевидно има сериозни трудности и на нея не може да се разчита като на пенсионен източник. Постепенно паниката обхваща средната класа. Преди 20 години, пенсионни планове, след случилото с Enron, стана ясно, че пенсионните планове са застрашени. Дори държавни пенсионни планове не могат да изплътят това, което дължат на пенсионерите, както стана в Гърция, Италия и Калифорния. Следователно планът вече не е гаранция за сигурност на старини, както беше някога. Страхът на фондовата борса през 2009 създаде проблем за всички, на които им предстояше скоро да се пенсионират, дори да имаха добри пенсионни планове. Днес взаимните фондове са популярни, тъй като уж са сигурна инвестиция. Средностатистическите купувачи на взаимни фондове са твърде заети да работят, за да плащат данъци и да погасяват ипотечни кредити, да пестят заследването на децата си и да изплащат задължения по кредитни карти. Те нямат време да се образуват на тема инвестиране, затова разчитат на знанията на професионалните менеджери на взаимни фондове. А тъй като взаимният фонд включва различни типове инвестиции, те смятат, че парите им са вложени по-безопасно, защото са диверсифицирани. Тази образована средна класа се води от догмата, разпространявана от брокери на взаимни фонове и финансови плановици играй на сигурно! Избягва и риска! Трагедията всъщност е, че рискът за средната класа идва от липсата на ранно финансово обучение. Налага и се да играе на сигурно, тъй като финансовото и положение е незавидно. счетоводният баланс на представителите и не е балансиран, преобладават пасивите, а истински активи, генериращи приходи, липсват. В повечето случаи единственият им източник на доходи е заплатата. Така препитанието им става изцяло зависимо от работодателя. Когато на пътя се изпречи сделка на живота, тези хора не могат да се възползват от възможността, защото са претоварени с работа, плащат максимални данъци и са затънали в дългове. Както стана дума в началото на този раздел, най-важното правило е да сте наясно с разликата между актив и пасив. Разберете ли я веднъж, съсредоточете усилията си върху купуването на доходоносни активи. Това е най-добрият начин да тръгнете по пътя към забогатяването. Продължавайте в този дух и колонката ви с активите ще започне да расте. Също временно намаляте пасивите и разходите, за да ви остават повече пари за влагане в колонката с активи. Скоро ще разполагате с толкова стабилна база от активи, че ще можете да си позволите да правите по спекулативни инвестиции. Инвестиции с възвръщаемост от 100% до безкрайност. Инвестиции от долар 5000, които скоро се превръщат в 1 милион или повече долара. Инвестиции, смятани от средната класа за твърде рискови. Инвестирането не е рисково за финансово грамотните. Ако правите каквото правят масите, ще се получи следното. Като служител, който е и собственик на жилище, трудовите ви усилия са насочени принципно в следните направления. Първи. Работите за компанията. С работата си служителите правят по богати собственика на своята компания или акционерите, а не себе си. Вашите усилия и успехи ще допринасят за успеха и пенсионирането на собственика. Втори работите за държавата. Държавата взема своята част от вашата заплата преди даже да сте я видели. Като работите повече, вие просто увеличавате размера на данъците, удържани от държавата. Повечето хора работят за нея от януари до май. Трети Работите за банката. След данъците най-големите ви разходи обикновено са ипотечният кредит и задълженията по кредитните карти. Проблемът, когато просто работите повече, е, че всяко от споменатите три нива взема по голям дял от увеличените ви усилия. Необходимо е да научите как да направите така, че по големите усилия от ваша страна да носят полза директно за вас и вашето семейство. Когато решите да се съсредоточите върху това, което носи полза лично на вас да фокусирате усилията си върху придобиването на активи, вместо към увеличаване на заплатата как бихте подредили целите си. Повечето хора трябва да запазят професията си и да разчитат на своята заплата за купуването на активи. Когато активите им започнат да растат, как да измерват успеха си. Кога човек разбира, че е забогатял. Аз имам свое определение не само за актив и пасив, но и за богатство. Всъщност го взаимствах от бъкмистър Фулър. Някои го наричат «шарлатанин» за е гений. Преди години той предизвика голямо вълнение сред архитектите, кандидатствайки за патент за нещо, наречено «геодезичен купол». Но в молбата си Фулър споменава и няколко думи за богатството. В началото изглежда доста объркващо, но след неколкократно прочитане започва да добива смисъл, богатството се определя от това колко дни е в състояние да оцелее човек без да работи или, ако спре да работи днес, до кога ще оцелее. За разлика от нетната стойност разликата между вашите активи и пасиви, която често зависи от скъпоструващи прищавки на човека и мненията за стойността на нещата тази дефиниция дава възможност за наистина точно измерване. Сега вече можех да преценявам и да се ориентирам докъде съм стигнал в осъществяването на целта си за постигане на финансова независимост. Нетната стойност често включва недоходоносни активи, като купени от вас неща, които сега само събират прах в гаража. Богатството, от своя страна, се измерва в съответствие с това колко пари правят вашите пари и следователно с шансовете ви за финансово оцеляване. Богатството се измерва като паричният поток от колонката с активите се съмнява с разходите. Да вземем следния пример. Да речем, че паричният поток от колонката ми с активи е долар месечно, а месечните ми разходи възлизат на долар-две Какво е богатството ми? Да се върнем към определението от Бъкмистър Фулър. Колко дни за напред мога да изкарам според него. Ако месецът има 30 дена, паричният поток ще ми стигне за половин месец. Когато достигна паричен поток от долар 2000 на месец от активи, ще бъда заможен. И така, макар още да не съм станал свръбогат, все пак съм богат, защото ежемесечните ми приходи от активи покриват напълно месечните ми разходи. Ако искам да увелича разходите си, първо трябва да увелича паричния си поток, за да запася това ниво на богатство. Обърнете внимание, че именно от този момент вече не съм зависим от заплатата си. Съсредоточил съм се успешно върху изграждането на активи, които да ми донесат финансова независимост. Ако напусна работата си днес, ще бъда в състояние да покривам месечните си разходи с паричния поток от моите активи. Преди 20 години, богатство и резервни пари в брой. Днес мълцина има достатъчно средства, с които да преживая дори един месец. Спестяванията на повечето американци, например, са под 400 нивоще, но смущаващи са резултатите от статистическо проучване от 2016, направено от Джубенкин 34% от американците нямат никакви спестявания. Мълци не биха оцелели дълго без заплата или помощ от държавата. Следващата ми цел ще бъде да реинвестирам излишъка от парите, идващи от активи. Колкото повече пари влагам в колонката с активите, толкова по-голяма ще става тя. Колкото повече растат активите, толкова по-голям става паричният ми поток. И докато разходите ми остават помалки от приходите от тези активи, аз ще ставам все по-богат благодарение на растящите приходи от други източници, независещи от ходенето ми на работа. Докато процесът на реинвестиране не спира, ще продължавам напред по пътя към голямото богатство. И помнете следното, богатите купуват активи. Бедните имат само разходи. Средната класа купува пасиви, мислейки ги за активи. И така, какъв е отговорът на въпроса, откъде да започна, ако искам да създам свой бизнес? Нека чуем какво ще каже за това в следващата глава основателят на «Макдоналдс». Учебен курс урок 2 – Обобщение. Срещаме се с Робърт и Майк отново след около 3,5 десетилетия. Майк е поел компанията на баща си и се справя дори по-добре от него. А робот се пенсионира през 1994, на 47 годишна възраст. Богатството му неговото и на неговата съпруга расте автоматично, като дърво, поснало здрави корени. Той разказва една история за проведената през 1923 среща на едни от най-големите лидери и най-богати бизнесмени на Америка хора, които са собственици на най-големите стоманопреработвателни и петролни компании, управляват Нью-Йоркската фондова борса и участват в кабинета на президента Хардинг. 25 години по-късно повечето от тях приключват живота си трагично разорени, в изгнание или в затвора. Големият крах и голямата депресия от 1929 и вероятно изиграват някаква роля за това стечение на съдбата им. Днес обаче живеем във време на още по-големи сътресения и промени. Поважни от парите за нашето оцеляване са образованието и способността ни да учим. Не е важно колко пари печелиш, а каква част от тях остават при теб. И в продължение на колко поколения. Затова, когато хората го питат откъде да започнат, ако искат да забогатеят, Робърт им дава същия отговор, който е научил от богатия татко. Ако искате да забогатеете, трябва да бъдете финансово грамотни. Робърт сравнява начина. По който подхождат към това много хора, на опит да се издигне небостъргач върху основи за къща. Тъй като завършват училище практически без никаква финансова основа, хората, опитващи да следват американската си мечта, обикновено затават в дългове. Единственият начин за измъкване от тази ситуация, който успяват да видят, е като забогатеят. Но без здравите основи на солидната финансова компетентност, усилията им са подобни на опита да построиш небостъргач върху плитки основи, така вместо Empire State Building, те издигат наклонената кула на преградието. Робърт и приятелят му от детството, Майк, обаче получават солидна основа, достойна за изграждането на небостъргач, благодарение на уроците на богатия татко. Счетоводството е може би най-объркващият изкучен предмет на света. Но същевременно е изключително важен за всеки, който иска да постигне финансов успех. За да го направи достъпен за деца, богатият татко го преподава на двете момчета с помощта на картинки и схеми. И едва по-късно започва да прибавя цифри, за да ги запознае с ключови концепции. Правило номер едно, обяснява Робърт, е да знаеш каква е разликата между актив и пасив и да купуваш само активи. Това е основата. Но колкото и да е просто това правило, мнозина не го разбират. Когато богатия татко им го обяснява за първи път, двете момчета, които по това време вече са тинейджери, решават, че се шегува. Как е възможно възрастните да не разбират това? Не би ли трябвало всички да са богати? Проблемът е, че повечето хора са били учени на друго банкери, финансови плановици и други професионалисти в тази сфера, затова сега първо трябва да забравят онова, което смятат, че знаят. На някои им се струва унизително да се връщат към подобно базово въведение. Истинските определения за «актив» и «пасив» може да бъдат изразени не с думи, а с цифри. За да помогне на читателите, Робърт използва същия начин, по който им е помогнал някога богатият татко диаграми и картинки. Така изглежда паричният поток на актива, горната част на диаграмата е финансовият отчет, наричан често отчет за приходите и разходите. Той отразява приходите и разходите, постъпващите и изразходваните средства. Долната част на диаграмата представя счетоводния баланс. Наречен е така, защото би трябвало да балансира активите и пасивите. Активите носят приходи, те слагат пари в твоят джоб. Така изглежда паричният поток на пасива, пасивът въди пари от твоят джоб. Искаш ли да си богат? Купувай активи, изглежда просто, но милиони хора имат финансови проблеми, защото купуват пасиви. Ако искате да забогатеете и да останете богати, трябва да станете компетентни в тази сфера. Значение имат на самите числа, а онова, което те ни говорят. Проследете стрелките във всяка от тези диаграми, за да видите накъде се движат парите или паричният поток. Той именно ще ви разкаже историята, фабулата на конкретната финансова ситуация. Ето как изглежда движението на парите на бедния човек, ето как изглежда движението на парите на представителя на средната класа, ето как изглежда движението на парите на богатия човек, Посредством тези упростени диаграми паричният поток разказва, как конкретният човек управлява своите пари. Често задлъжнелите хора мислят, че отговорът е печеленето на повече пари. Те не само няма да решат проблемите им, не е изключено дори да ги задълбочат. Ето защо мнозина, които получат изведнъж огромна сума, например от лотарията или в наследство, бързо се разоряват. Увеличаването на парите води само до повече харчене. Онова, което не достига на повечето хора, е финансовата начетеност. Поради това може да постигнат професионални успехи и пак да имат парични затруднения. Може да са научили как да печелят пари, но не и как да ги управляват. Човек може да бъде изключително интелигентен, но да си остане финансово неграмотен. Хората учат как да работят здраво за пари, но не и как да карат парите си да работят здраво за тях. Робърт разказва историята на двама млади хора, които се женят и започват съвместния си живот. Но заедно с приходите им започват да растат и разходите. И за двойката, както и за повечето хора, най-големият разход са данъците. А за мнозина това не е данъкът върху доходите, а социалните осигуровки. Те възлизат на 15%, обществено осигуряване плюс медицинско осигуряване които трябва да бъдат поети от работодателя, но които той не може да плаща на работника. На служителя се начислява данък върху доходите и за тази сума. Когато младата двойка си купи къща, към тези данъци се прибавя и данък недвижимо имущество. После идва ред да купят нова кола, нови мебели и нови домакински електроуреди за новата къща. И преди младите хора да разберат какво става, колонката с пасивите им натежава от заеми и задължения по кредитни карти. Двойката се озовава в капана на умагусаната въртелешка. Прибавете към това раждането на бебе и в резултат двамата започват да работят още повече, само че по големите приходи водят до по големи данъци. Те продължават да трупат дългове и накрая ги консолидират. Навиците им обаче не се променят и задлъжняването им към кредитните карти не спира. На всичкото отгоре удължават срока за погасяване на ипотечния си кредит. За тази двойка и милионите като нея истинският проблем е, че не знаят как да боравят с парите, които имат. А причината е финансовата им неграмотност и че не са наясно каква всъщност е разликата между актив и пасив. Милиони хора не отделят време, за да се запитат дали дадено нещо има смисъл, и просто следват тълпата. Често, без да се замислят, повтарят каквото са им казали. Идеи като «диверсифицирай», дума ти е актив. Твоят дом е най-голямата ти инвестиция, ще получиш данъчно облегчение, ако задлъжнеш още повече, намери си сигурна работа, не допускай грешки, не поемай рискове. Робърт и Майк научават много, присъствайки на срещите на богатия татко с хора, с които се заобикаля. Научават се също така да поставят под въпрос стандартните догми, които се преподават в училище. Това започва да им създава проблеми и ги кара да се дистанцират от учителите си. Робърт започва да изразява несъгласие и с възгледите на собствения си баща по паричните въпроси, особено с мнението, че къщата им е най-голямата му инвестиция. Затова пък богатия татко гледа на дома си като на пасив. Мнозина все още вярват, че думът им е актив, но Робърт учи хората, че жилището е пасив, защото въди пари от джоба им не само чрез данъците и разходите, но и заради намаляването на цената му и поради пропуснатите възможности, когато всичките им пари са вързани в него. Така те няма как да се учат на практика да инвестират. Това не означава, че никога не може да си купите по голяма къща. Просто първо купете активи, които да генерират паричния поток за плащането на къщата. Когато активите генерират приходи, надвишаващи разходите, развиката се реинвестира в активи. В резултат колонката с активи в счетоводния баланс расте. Растат и приходите. Ето защо богатите, които са наясно с разликата между активи и пасиви, стават побогати. Представителите на средната класа попадат в омагусаната въртелешка, защото гледат на дома си като на актив, вместо да инвестират в доходоносни активи. И защото заплатата е главният им източник на приходи и следователно заедно с приходите растат и данъците им. Мнозина инвестират в взаимни фондове и плащат на менеджер, за да се занимава с сметките им, тъй като нямат време или знания, за да го правят сами. Смятат, че не е сигурно да се инвестира в взаимни фондове, а те трябва да играят насигурно, защото счетоводните им баланси не са балансирани. Не могат да се възползват от предоставящите се възможности, тъй като са затънали в дългове, а заплатата е единственият им източник на приходи. Искате да забогатеете, съсредоточете усилията си върху купуването на доходоносни активи, когато си изясните напълно какво е актив. Дръжте под контрол разходите и пасивите си. Грижете се колонката ви с активи да расте. И така, как да разберете кога сте станали богати? Робърт използва определение на рък Бъкминстър Фулър. Богатството се определя от това колко дни е в състояние да оцелее човек без да работи или ако да работя днес, до кога ще оцелее. Казано с други думи, богатството се измерва като паричният поток от колонката с активите се сравнява с разходите. Когато активите ви генерират достатъчно приходи, за да покриват вашите разходи, вие сте богати, макар още да не сте свърббогати. Факт за лявото мозъчно полукълбо Научате се, като гледате числа, да разчитате историята, която разказват. Активите слагат пари в джоба ви. Ако нещо води пари от джоба ви, то със сигурност не е актив, а пасив. Факт за дясното мозъчно полукълбо Диаграмите, представящи счетоводния баланс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 Защо казва това, в този раздел не е необходимо да се съгласявате или не с него. Целта е да разберете какво казва той. Помнете, тази учебна програма е замислена така, че да ви бъде от помощ и да ви подкрепя. Две глави мислят по-добре от една. Ако не разберете какво иска да каже Робър, потърсете помощ. Отделете време за обсъждането на всеки цитат, докато го проумеете, не е важно колко пари печелите. Важно е колко пари остават при вас. Интелигентността е тази, която решава проблемите и създава парите. Придобитите без финансова интелигентност пари са обречени да изчезнат скоро. Ако възнамерявате да построите Empire State Building, първата ви работа би трябвало да бъде изкупаването на дълбока яма и изливането на здрави основи. Ако смятате да построите къща в предградията, достатъчно е да излеете 15 см бетонна плоча. В бързането си да забогатеят, повечето хора опитват да изградят Empire State Building върху 15 см плоча. Богатите хора придобиват активи, бедните и хората от средната класа придобиват пасиви, мислеки ги за активи. Ако смятате, че трябва да изхърчите всичко, което получавате, най-вероятно увеличаването на парите ще доведе просто до увеличаване на харченето. За 80% от семействата финансовата история разказва за усилен труд в стремежа за движение напред. Тези усилия обаче отиват на вятъра, защото те цял живот купуват пасиви вместо активи. Тъй като не разбират парите, повечето хора позволяват на страховитета им мощ да ги контролира. Допълнителни въпроси Сега е моментът да отнесем историите в тази глава и постигнатото разбиране за казаното от Робърт към вас и вашия живот.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 когато прочетохте за първи път определението на Робърт за актив и пасив. Трети, как реагирахте, когато той заяви, че думът ви не е актив. Вие бяхте ли гледали на него като на актив? След като се запознахте с доводите на Робър, променихте ли мнението си по въпроса? Четвърти, коя от представените ситуации на движение на парите отразява най-точно ситуацията във вия живот? Пети, освен дома си, смятали ли сте и нещо друго за актив, което в последствие сте разбрали, че е пасив? 6. съгласни ли сте с следното твърдение, онова, което липсва в образованието на повечето хора, не е как да печелят пари, а как да ги управляват? Защо сте или не сте съгласни? Седми, богатия татко казва на момчетата, че в счетоводството значение имат не самите числа, а онова, което те ни говорят. Какво говорят те във вие живот? 8. Имало ли е в живота ви момент, когато привидно положително събитие, като повишение или увеличаване на заплатата, не е довело до очаквания от вас резултат за счетоводния ви баланс? 9. Колко дни можете да оцелеете, ако престанете да работите днес? Тази цифра изненадва ли ви или ви плаши? Използвани термини определения 401. К. Действащ в САЩ пенсионен план, разработен в рамките на приетия през 1974 закон А.И.С.А, когато компаниите си дават сметка, че не биха могли да осигурят средствата, необходими за грижите за здравето на пенсионерите. Актив – нещо, което слага пари в Джоба Ви, при минимални усилия от два страна. С четоводен баланс, долната част на диаграмата, представяща отчета за приходите, наречен е така, защото би трябвало да балансира активи и пасиви. Паричен поток – постъпващите, като приходи, и излизащите като разходи – пари. Именно посоката на движение на паричния поток определя дали нещо е приход, разход, актив или пасив. Паричният поток разказва историята, финансови умения – какво правите с парите, след като ги изкарате, как да не позволявате на хората да ви ги вземат, как да ги задържите подълго и как да ги накарате да работят за вас. Златно правило Правилата се определят от тези, които имат злато. Приходи – парите Получени в резултат на нормалната бизнес Дейност на отделна личност или на бизнес Финансов отчет или отчет за приходите и разходите Отразява приходите и разходите, постъпващите и излизащите пари. В. нещо, което въди пари от Ви. взаймен фонд, различни акции, бонове или ценни книжа, които са групирани, управлявани от професионална инвестиционна компания и купувани от отделни инвеститори, получаващи документ за дялово участие. То не се равнява на право за директна собственост в различните компании. Обществено осигуряване – Програма за обществено осигуряване, при която обикновено от заплатата автоматично се отделя определен процент за субсидиране на възрастните хора и тези с увреждания. Трета глава – Урок 3 – Гледайте си собствения бизнес. Богатите се фокусират върху колонките си с активи, докато всички останали се концентрират върху отчетите за приходите и разходите. През 1974 и помолили основателя на McDonald's. Рей Крок, да говори пред студентите по бизнес-администрация в Тексаския университет в Остин, сред които е и един мой приятел. След силната и вдъхновяваща реч, студентите предложили на Рей да отидат в любимата им бирария. Той се съгласил, в кой бизнес съм аз, попитал Рей, след като цялата група се настанила с халба бира в ръка. Всички се разняхме, разказваше приятелят ми, повечето от съст студентите ми решиха, че той просто се шегува. Тъй като никой не отговорил, Рей повторил въпроса си – «В кой бизнес съм, според вас?». Студентите се изсмели отново и най-накрая един смелчага извикал – «Рей, има ли човек на света, който да не знае, че си в бизнеса с хамбургери?». Рей се по точно така си и мислех, че ще отговорите. И след крата пауза задобавил: – «Дами и господа, аз не съм в бизнеса с хамбургери. Моят бизнес е недвижимото имущество». Приятелят ми сподели, че после Рей трябвало да обяснява доста време гледната си точка. Основното в бизнес плана на «Макдоналдс» е продажбата на франчайзи, предлагащи хамбургери, но Рей никога не пренебрегвал и местоположението на всеки франчайз. Знаел, че земята и нейното местоположение са най-значимият фактор за успеха на всеки такъв. Купувачът на франчайза купувал също и земята под него. Днес, Мадоналдс е най-големият собственик на недвижимо имущество в света, той притежава повече дори от католическата църква и е собственик на едни от най-скъпите кръстовища в Америка и в света. Приятелят ми смята, че това е един от най-важните уроци в живота му. Днес той притежава автомивки, но бизнесът му всъщност е недвижимото имущество по тези автомивки. Представените в предишната глава диаграми илюстрират, че повечето хора работят за всеки друг. Но не и за себе си. На първо място се трудят за собствениците на компанията, после за държавата посредством данъците, които плащат, и накрая за банката, от която са взели ипотечния си кредит. Когато бях малък, наблизо нямаше «Макдоналдс». Богатия татко обаче по е отговорността да ни преподаде същия урок, който Рей Крок изнася пред студенти от Тексаския университет. Това е третата тайна на богатите. Втягва си, гледайте си собствения бизнес. Финансовите затруднения са често следствие за тези, които през целия си живот работят за друг. В края на трудовия си стаж мнозина не могат да покажат нищо като резултат от усилията си. Съвременната образователна система набляга върху добрата академична подготовка, така че младежите след това да могат да си намерят хубава работа. Животът им ще се върти около заплатите или, както беше вече обяснено около колонката с приходите. Много ще продължат обучението си на повисоко ниво, за да станат инженери, учени, готвачи, полицаи, хора на изкуството, писатели и т.н. Тези професионални умения им позволяват да се присъединят към редиците на работната сила и да полагат труд за пари. Преди 20 години, бърз напред, 2017, McDonald's, 7 Elfan, KFC, остават трите най-големи франшизингови марки. През 2016-200-та най-големи франчайзингови бранда увеличиха продажбите си с втори 2% или с 12,5 милиарда долара. Но между професията и бизнеса на човека има голяма разлика. Често питам хората, какъв е вашият бизнес. Когато ми отвърнат, о, аз съм банкер, питам дали банката е тяхна. Обикновено в отговор чувам, не, работя там. В този пример те бъркат професия и собствен бизнес. Професията им може да е банкер, но това не отменя нуждата от собствен бизнес. Проблемът с училището е, че често се превръщаш в това, което учиш. Следователно, ако учиш готвърство, впоследствие ставаш главен готвач. Ако учиш право, ставаш адвокат, а ако учиш за автомонфюр, работиш като автомонфюр. Грешката е, че ставайки това, за което са учили, твърда много хора забравят да се заемат със свой бизнес. И вместо това цял живот се занимават с бизнеса на някого други го и му помагат да забогатее. За да се подсигури финансово, човек трябва да си направи свой бизнес. Той се върти около колонката с активите, а не около приходите. Както стана дума, първото правило е да си наясно с разликата между актив и пасив и да купуваш активи. Богатите се съсредоточават върху колонката си с активи, докато всички останали гледат тази с приходите. Финансовите затруднения са често следствие за тези, които работят за друг. Ето защо чуваме толкова често, как ми е нужно увеличение на заплатата. Ех, ако само ме повишат в службата, започвам да уча отново, за да имам шансове понататък да си намеря по хубава работа. Смятам да работя извънредни часове, може би ще трябва да си намеря втора работа. В някои кръгове тези идеи звучат разумно, но вие все така не създавате свой бизнес. При тези идеи фокусът си остава върху колонката с приходите, което ще помогне на човек да постигне по-голяма финансова сигурност само ако използва допълнителните средства за покупката на доходоносни активи. Основната причина за финансовия консерватизъм на повечето представители на бедната и на средната класа, е за изтазвание от родана, не мога да си позволя да поема риска, е липсата на финансова основа. Те се вкопчват в работата си, защото им трябва сигурност. Когато съкръщенията на работни места станат повсеместни, милиони служители ще установят, че най-големият имта, нар, актив, техният дом, ги съсипва. Техният, актив, всеки месец им струва пари. Друг, актив, колата, също не им прощава. Стиковете за голф в гаража, купени миналия месец за долар вече не струват долар Без сигурността на работното си място, тези хора нямат на какво да се оправят. Онова, което са мислили за активи, не може да им помогне да оцелеят във време на финансова криза. Преди 20 години, безработица, предизборната президентска кампания на Доналд Тръмп през 2016 постави ударението върху работните места, работните места и отново работните места. Безработицата никога не е била толкова висока, а отчетите отразяват няколко различни формули и статистики. Международната организация на труда предвижда през 2017 безработицата в световен мащаб да достигне 200 милиона. Друга отразвяваща мисъл – механизирането на професиите. Предполагам, че всеки е попъл въл му за отпускане на заем от банката за покупка на кола или къща. Винаги е интересно да се гледа разделът с нетната стойност, за да се види какво приетите банкови и счетоводни практики позволяват на човек да смята за активи. Веднъж. Когато се нуждаех от заем, финансовото ми положение не изглеждаше особено добро. Затова прибавих към колонката с активите новите си стикове за Голф, колекцията си от произведения на изкуството, книгите, електроредите, костюмите на армани, ръчните часовници, обувките и други лични вещи. Въпреки това ми отказаха заема, защото бях инвестирал прекалено много в недвижимо имущество. Не им хареса, че педжел толкова много от найми. Искаха да знаят защо няма нормална работа с заплата. Не поставиха под въпрос костюмите на «Армани», стиковете за «Голф» или колекцията от произведения на изкуството. Животът понякога е труден, когато не се вместваш в общоприятите стандарти. Потръпвам всеки път, когато някой ми каже, че нетната му стойност – е един милион долара, долар сто хиляди или каквото и да било друго. Една от главните причини за неточността на нетната стойност е че в мига, в който започнете да продавате активите си, за всяка спечелена сума ви облагат с данък. И така, много хора се изправят пред сериозни финансови неприятности, когато останат без приходи. За да намерят средства, те започват да продават активи. Но обикновено личните им такива могат да се продадат само за част от цената, обозначена върху личния им счетоводен баланс. Ако пък при продажбата им все пак се осъществи печелба, тя се облага с данъци. Държавата отново взема своя дял и в резултат получената сума, която би могла да им помогне да си платят дълговете, намалява. Ето защо казвам, че нетната стойност често има, по-малка стойност, отколкото си мислят. Започнете да си гледате собствения бизнес, да, е. да изграждате собствен бизнес. Продължавайте да ходите на работа, но започнете да купувате истински активи а не пасиви или лични вещи, които нямат реална стойност, веднъж щом ги внесете в къщи. Новата кола губи близо 25% от цената, която плащате за нея, веднага щом я изкарате от там, откъдето сте я купили. Тя не е истински актив, дори и банкера да ви позволява да я впишете като такъв. Новият титанов стик за голф, който купи за $400, струваше само $150 в момента, когато започна да го използвам. Затова се стремете да нямате големи разходи, намаляте пасивите и се займете последователно с изграждане на фундамент от солидни активи. Много е важно родителите да учат децата си каква е разликата между актив и пасив. Да ги поощвяват да започнат да изграждат колонката си с активи преди да напуснат бащиния дом, да се оженят, да купят къща, да имат деца и да се озуват в рисково финансово положение, вкопчени в своята работа и купувайки всичко на кредит. Непрекъснато виждам как младите двойки създават семейство и падат в капана на начин на живот, който няма да им позволи да се избавят от дълговете през поголямата част от трудовия си стаж. След като и последното им дете напусне дома, повечето хора си и дават сметка, че не са се подготвили както трябва за своето пенсиониране и започват да се болят да заделят някакви средства за тази цел. Междувременно техните собствени родители се разболяват и на раменете им се стоварват нови задължения. И така, какви активи предлагам да купувате, вие и вашите деца? В нашия свят истинските активи спадат към следните категории – бизнес, който не изисква моето присъствие. Аз го притежавам, но го управляват други хора. Ако се налагаше да работя там, това нямаше да е моят бизнес. Щеше да бъде работното ми място. Акции, бонове, недвижимо имущество, носещо приходи, ценни книжа, дългови ценни книжа. Възнаграждение за интелектуална собственост като музика, сценарии и патенти – всичко друго, което има стойност, носи доходи ми повишава цената си, и за което има готов пазар. Когато бях малък, образованият ми баща ме насърчаваше да си намеря сигурна работа. Същевременно богатия татко ме укоръжаваше да започна да се сдобивам с активи, каквито харесвам. «Ако не ги харесваш, няма да се грижиш за тях», казваше той. Аз събирам недвижимо имущество, просто защото харесвам сградите и земята. Обичам да ги търся и да ги купувам. В състояние съм да ги гледам по цял ден. А възникващите проблеми не са толкова лоши, че да променят любовта ми към недвижимото имущество. Хората, които не си падат по недвижимо имущество, да не го купуват. Стартирайте изграждането на собствен бизнес. Продължавайте да ходите на работа, но започнете да купувате истински активи, а не пасиви. Обичам също така да купувам акции на малки компании, особено стартъпи, защото съм предприемач. В началото работах в големи компании като Standard Oil of California, морската пехота на САЩИ, Xerox. За мен беше удоволствие да работя с тези организации. Въпреки милите спомени за онова време, дълбоко в себе си чувствам, че не съм създаден за това. Обичам да създавам компании, а не да ги управлявам, Затова купувам акции на малки такива. Понякога дори създавам компания и пускам акциите и на пазара. С покупката на акции от нови предприятия се правят цели състояния и тази игра ми допада. Много хора се страхуват от компаниите с малък капитал, наричат ги рискови и справо. Но рискът намалява винаги, ако обичаш и разбираш това, в което инвестираш, и като цяло обичаш играта. Стратегията ми при инвестирането в малки компании е да продам акциите след година. Колкото до недвижимото имущество, там стратегията ми е да започна с нещо малко, после да продавам по малката собственост за по-голяма, и така да отлагам плащането на данък печалба. По този начин стоиността се увеличава драстично. Обикновено не задържам недвижим имот повече от 7 години. Години наред, дори когато бях в морската пехота и в Серукс, изпълнявах това, което препоръчваше богатия татко. Продължавах да ходя на работа, но се занимавах и със своя бизнес. Работех активно в колонката си с активи в сферата на недвижимото имущество и акции на малки компании. Богатия татко винаги бе подчертавал важността на финансовата начетеност. Колкото повече разбирах от четоводство и управление на парите, толкова подобре щях да се справям с анализа на инвестициите и в крайна сметка с изграждането на собствена компания. Не бих насърчавал никого да създаде собствена компания, ако не го иска наистина. Сега, когато вече знам какво е да управляваш такава, не бих пожелал на никого подобно занимание. Когато се случи да не може да си намери работа, на човек му се струва, че решението е да създаде собствена фирма. Статистиката показва, че шансовете за успех са много малки. 9 от всеки 10 компании фалират до 5 година. И 9 от оцелелите през първите 5 години в крайна сметка също фалират. Затова препоръчвам да създадете своя компания само ако наистина го желаете много силно. В противен случай си ходете на работа и си гледайте бизнеса. Казвайки да си гледате бизнеса, имам предвид да изграждате и да поддържате колонката си с активи. Влезе ли веднъж долар в нея, не му позволявайте да излезе. Мисляте за това така, всеки влязъл в колонката с активи долар се превръща в служител. Най-хубавото на парите е, че работят по 24 часа в денонощие и могат да продължават да го правят поколения наред. Не си напускайте работата, бъдете съвестен и работив найемен работник, но не спирайте да изграждате колонката си с активи. Когато паричният ви поток наразне, може да си купите нещо по-луксозно. Една от основните отличителни черти на богатите е, че си позволява това накрая, докато представителите на бедната и на средната класа започват оттам. Те често си купуват луксозни неща като големи къщи, диаманти, кожени и палта, бижута или яхти, защото искат да изглеждат богати. Наистина изглеждат богати, но в действителност затават все повече в дългове. Дълго остават богати хората, които се погрижват първо за колонката си с активи и тогава вече доходите, генерирани от нея, им купуват лукса. Хората от средната и бедната класа купуват лукс със своята поти и кръв и с наследството на децата си. Истинският разкош е възнаграждение за инвестирането в реални активи и тяхното разработване. Така например, когато получихме допълнителни средства от блоковете си с апартаменти за даване под наем, съпругата ми Ким си купи «Мерцедес». Не и се наложи да работи допълнително или да поема риск, защото разходите за автомобила бяха поети от блока. Ким обаче трябваше да чака за него 4 години, докато инвестициите ни в недвижимо имущество нараснат достатъчно, за да генерират достатъчно голям паричен поток за купуването на колата. Но този лукс, Мерцедесът, бе истинска награда, тъй като доказа, че Ким знае как да увеличава колонката с активи. Тази кола означаваше за нея много повече, отколкото поредния красив автомобил. Тя доказваше, че съпругата ми бе използвала финансовата си интелигентност, за да си я осигури. Повечето хора излизат и импулсивно си купуват на кредит нова кола или някакъв друг лукс. Те може би се чувстват отечени или просто искат нова играчка. Покупката на луксозни стоки на кредит често поражда чувство на неприязан към тях, тъй като направеният заради тях дълг да се превръща в финансово бреме. След като вече сте отделили време, инвестирали сте и сте изградили свой бизнес, значи сте готови да научите най-голямата тайна на богатите. Тайната, благодарение на която богатият се отделя напред от масата. Учебен курс Урок 3. Обобщение през 1974 един приятел на Робърт чува Рей Крок да говори за «Макдоналдс» в Тексаския университет в Остин. След лекцията си Рей се съгласява да отиде с студентите в любимата им бирария. Там ги пита дали знаят в кой бизнес е, въпросът им ги във всички знаят, че Рей Крок е в бизнеса с хамбургери. Тогава Рей обяснява, че не е в бизнеса с хамбургери, а с недвижимо имущество. Знаел че земята и местоположението на всеки Франчес са незначимите фактори за успеха му. Днес, Макдоналдс, е най-големият собственик на недвижимо имущество в света, той притежава едни от най-скъпите кръстовища в света. Този урок остава дълбоко запечатан в съзнанието на приятеля на Робърт, който днес притежава автомивки. Но бизнесът му всъщност е недвижимото имущество по тези автомивки. Повечето хора работят за всеки друг. Освен за самите себе си, за своя работодател, за държавата, данъци, и банката, кредити. Рей Крок и богатия татко знаят тайна три на богатите, гледай си собствения бизнес. Не позволявайте цял живот да работите за някого други го. Между професията и бизнеса на човека има голяма разлика. Често Робърт пита хората, какъв е вашият бизнес. И когато отвърнат, о, аз съм банкер, той пита дали банката е тяхна. Обикновено отговорът е – не, работя там. В този пример те бъркат професия и собствен бизнес. Човек може да е банкер по професия, но това не отменя нуждата от собствен бизнес. Повечето хора цял живот се занимават с бизнеса на някого други го и му помагат да забогатее. Да си гледаш собствения бизнес не означава непременно да създадеш компания, въпреки че за някои хора става точно така. Собственият бизнес всъщност се върти около колонката с активи, а не с приходи. Повишението или по добрата работа ще ви помогнат да постигнете по голяма финансова сигурност само ако използвате допълнителните средства за купуване на доходоносни активи. Основната причина за финансовия консерватизъм на повечето представители на бедната и на средната класа е липсата на финансова основа. Те се вкопчват в работата си, защото им трябва сигурност и не могат да си позволят да поемат рискове. А когато настъпят трудни времена, това, което мнозина са мислили за актив, няма да им помогне да преживеят една финансова криза. Колата ще е загубила голяма част от стойността си, а стиковете е за Голф. Също, много често това, което банката позволява на хората да изброяват като активи във финансовия си отчет, всъщност са пасиви. Робърт разказва как веднъж банката отказва да му даде кредит, тъй като не й харесва, че печели толкова много от найеми и няма нормална работа с заплата. Затова пък не се смущава, че той изброява там като активи скъпите си костюми, колекцията от произведения на изкуството и други лични вещи. Нетната стойност не е мерилото, за което я смятат мнозина. Повечето нар, активи, според които хората определят нетната си стойност, или не са толкова ценни, колкото ги мислят, или, ако са повишили цената си и бъдат продадени, осъществената печалба ще бъде обложена с данъци. Затова Робърт казва на хората да започнат да си гледат собствения бизнес. Продължавайте да ходите на работа, но започнете да купувате истински активи, а не пасиви или лични вещи, които нямат реална стойност, веднъж щом ги внесете в къщи. Контролирайте разходите си, намаляйте пасивите и изграждайте последователно фундамент от стабилни активи. Много е важно родителите да учат децата си на това преди да напуснат бащиния дом, за да се наясно какво е истински актив и да не се озуват за цял живот в капана на задлъжнялостта. Робърт обяснява, че истинските активи спадат към следните категории. Първи – бизнес, който не изисква присъствието му. Той го притежава, но го управляват други хора. Ако се налага да работи там, това вече не е бизнес. Това се превръща в работното му място. Втори – акции. Трети – бонове. Четвърти – недвижимо имущество, носещо приходи. Пети – ценни книжа, дългови ценни книжа. Шести – възнаграждение за интелектуална собственост като музика, сценарии и патенти. Седми – всичко друго, което има стойност, носи доходи или повишава цената си и за което има готов пазар. Насочвайте се към активи, които харесвате. Робърт обича недвижимото имущество и за това посвещава голяма част от времето си на него да обмисля какво точно да направи и да купува. Ако не си падате по недвижимо имущество, не инвестирайте в него. Робърт обича също така да купува акции от малки стартъпи, тъй като самият той е предприемач. Някои хора се страхуват от компаниите с малък капитал, но според него това са местата, където можеш да забогатеш. Стратегията му е да продаде акциите след година. Колкото до недвижимото имущество, там стратегията му е да започне с нещо малко, после да продава по малката собственост за по-голяма, и така да отлага плащането на данък печалба, като не задържа недвижими от повече от 7 години. Дори докато работи за морската пехота и Xerox, Робърт се занимава и със своя бизнес. Продължава да ходи на работа, но постоянно действа в колонката си с активи, сферата на недвижимото имущество и акциите на малки компании. Колкото повече започва да разбира от счетоводство и управление на парите, толкова по-добре се справя с анализа на инвестициите и в крайна сметка с изграждането на собствена компания. Робърт не препоръчва на никого да създава собствена компания, ако не го иска наистина. Тези хора той съветва да не си напускат работата и да си гледат бизнеса, да изграждат постоянно колонката си с активи. Когато паричният им поток нарасне, може да си купят нещо по луксозно. Но само ако генерираният от активите паричен поток е в състояние да покрие разходите. Изграждайте колонката с активи и оставяйте генерираните от тях приходи да плащат за лукса в живота ви. Факт за лявото мозъчно полукълбо, когато активите ви започнат да генерират достатъчно големи приходи, за да ви осигурят лукс, тогава можете да си го позволите. Факт за дясното мозъчно полукълбо – мислете творчески във връзка с бизнеса си. Той не е работно място. Факт за подсъзнанието – купувайте типа – тиви, които харесвате, защото тогава ще се грижите по-добре за тях и ще учите с удоволствие това, което е необходимо да знаете във връзка с тях. Какво искаше да каже Робърт? Сега е време за размисъл. Запитайте се, какво иска да каже Робърт в този цитат и защо казва това?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 Влезе ли веднъж долар в нея, не му позволявайте да излезе. Мисляте за това така, всеки влезъл в колонката с активи долар се превръща в служител. Най-хубавото на парите е, че работят по 24 часа в денонощие и могат да продължават да го правят поколения наред. Важна отличителна черти е, че богатите си купуват луксозни неща накрая, докато представителите на бедната и на средната класа започват оттам.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 Ако някои от отговорите, които давате, не ви допадат, добре би било да се запитате дали сте готови да се промените и да приемете предизвикателството да промените мислите и цялостната си нагласа. Първи – кое е вата професия и кое е вият бизнес? По какво се различават? Втори – какво може би щяхте да сметнете за част от вата нетна стойност, преди да прочетете тази глава? Какво е мнението ви по този въпрос сега? Трети – активите – които придобивате от любимия ви тип ли са? Ако не са, как може да промените тази ситуация? Четвърти, спомнете си случай, когато сте купили нещо луксозно, което паричният ви поток не може да оправдае. Спомнете си случай, когато сте си позволили някакъв лукс, който паричният ви поток е можел да оправдае. Спомнете си как сте се чувствали в двете ситуации, както в момента на покупката, така и след това. Пети. Има ли в семейството ви хора, които цял живот са работили за други го и накрая са останали с празни ръце? Какво щяхте да ги посъветвате, ако можехте? Използвани термини определения – бон, дългови ценни книжа, при които емитентът има дълг към притежателите и е задължен да изплати главницата или хвата покъсно, на датата на падежа. Предприемач – човек, който създава система за предлагане на продукт или услуга, за да осъществи печалба. Предприемачите са готови да поемат риск в името на възползването от една или друга възможност и се смята, че са от основно значение в капиталистическото общество. Финансов отчет – отчет на вашите приходи, разходи, активи и пасиви, вето, свидетелство, при завършване на училище, което банкерът иска да види, преди да ви отпусне заем. Акции – капиталът, набрано дадена корпорация посредством разпределенето на дялове. Четвърта глава, урок 4 – История на данъците и мощта на корпорациите Богатия татко просто играеше играта умно и го правеше посредством корпорации и най-голямата тайна на богатите. Помня когато в училище ни разказваха историята за Робин Худ и неговите хора. Според учителката това бе прекрасна история за един романтичен герой, който грабеше от богатите и даваше на бедните. Богатия татко не виждаше герой в лицето на Робин Худ. Смяташе го за крадец. Робин Худ може да е умрял отдавна, но последователите му живеят и днес. И до сега ми се случва често да чуя, защо богатите не плащат за това, или, богатите би трябвало да плащат по големи данъци и да дават по този начин на бедните. Именно тази идея на Робин Худ да се взема от богатите, за да се дава на бедните, е причинила най-много мъка на бедната и средната класа. Средната класа се облага с такива големи данъци точно заради идеала на Робин Худ. Истината е, че богатите не плащат данъци. Причината е, че за бедните плаща средната класа, особено образованата и част са по високи доходи. За да разберем напълно как се случват нещата, трябва да познаваме историята на данъците. Докато високообразованият ми баща бе експерт в сферата на историята на образованието, богатият татко бе станал специалист по история на данъците. От богатия татко двамата с майка научихме, че първоначално в Англия и Америка не е имало данъци. Понякога населението било облагано временно с данъци за покриване разходите при война. Кралят или президентът призувавали хората да се включат във финансирането на военните действия. Така, например, населението на Великобритания е било облагано с данъци по време на войните с Наполеон от 1799 до 1816, а в Америка във връзка с Гражданската война от 1861 до 1865. През 1874 Англия въвежда постоянен подоходен данък за своите граждани. От 1913, като следствие от чест на та поправка към Конституцията, населението на Съединените щати започва да се облага постоянно с данък върху доходите. На времето американците са се опълчили срещу данъците. Причина става данъкът върху чая, довел до прочутото бостонско чаяно парти, което разпалва войната за независимост на Северна Америка. Както в Англия, така и в САЩ са били необходими около 50 години, докато населението приеме идеята за постоянно облагане с данът върху доходите. Тези исторически дати обаче не разкриват, че първоначално и в двете го разпоменати страни данъци са плащали само богатите. Богатия татко искаше с Майк да разберем именно това. Той обясни, че така идеята за данъците била популяризирана и приета от представителите на бедната и средната класа, на които било казано – че данъците са създадени единствено за да бъдат наказани богатите. В резултат масите гласували за приемането на закона. Но макар да бил замислен за наказание на богатите, в крайна сметка станало така, че започнал да наказва именно гласувалите за него, бедната и средната класа, щом държавата усети вкуса на парите, а петита ти се увеличила, обясняваше богатия татко, с твоя баща сме пълна противоположност. Той е държавен бюрократ, а аз съм капиталист. На него му плащат, за да харчи пари и да наема хора. Колкото повече харчи и колкото повече хора наема, толкова по-голяма става неговата организация. На държавно ниво голямата организация е поуважавана, но когато става въпрос за моята организация, колкото по-малко хора наема и по-малко пари похарча, толкова повече ще ме уважават моите инвеститори. Затова не обичам държавните служители. Те имат различни цели от повечето бизнесмени. Колкото повече расте държавният апарат, толкова повече пари от данъци ще бъдат необходими за издръжката му. Образованиет ми татко искрено вярваше, че държавата би трябвало да подпомага хората. Обичаше Джон Ф. Кенеди и особено идеята за корпуса на мира. Тази идея му бе толкова скъпа, че и двамата с мама работеха за корпуса на мира, където обучаваха доброволци за Малайзия, Тайланд и Филипините. Непрестанно се стремеше да издейства допълнителни субсидии и увеличаване на бюджета, така че да може да найма още повече хора, както в Министерството на образованието, където работеше, така и за Корпуса на мира. От 10 годишен слушах как богатия татко нарича държавните служители, банда мързеливи кръци, а бедният татко обяснява, че богатите са аучни мушеници и трябва да ги накара да плащат по големи данъци. И двете страни имаха основателни доводи. Трудно беше да работиш за един от най-големите капиталисти в града, а после да се прибереш в къщи, при баща си, който бе виден лидер на държавните служители. Не ми беше лесно да преценя на кого да вярвам. Когато изучаваш историята на данъчното облагане, се открива интересна перспектива. Както стана дума, приемането на закона за данъците става възможно само защото масите вярвали в икономическата теория на Робин Худ, да се взема от богатите и да се раздава на останалите. Има обаче един голям проблем – апетитът на държавата за пари е неотолин и не след дълго се налага с данъци да бъде облагана и средната класа, а накрая и всички останали. Богатия татко не виждаше герой в лицето на Робин Худ. Смяташе го за крадец. Преди 20 години, богатите не плащат данъци, богатите никога няма да плащат данъци. Все по-често ставаме свидетели как държавата използва данъчните закони, за да стимулира собствениците на бизнес и инвеститорите да създават работни места и жилища. Сред тези стимули е намаляването на данъците за богатите. Следователно единственият източник на приходи от данъчното облагане за държавата остава средната класа. Богатите обаче виждат в това възможност, тъй като не играят по същите правила. Те вече знаели за корпорациите, добили популярност в епохата на платноходите. Създавали ги като средство за намаляване на риска за активите си при всяко пътуване. За да финансират пътуването, богатите влагали парите си в корпорация. После корпорацията наемала екипаж, който отплавал към новия свят да търси богатства. Ако с кораба бе станала беда, членовете на екипажа изгубвали живота си, докато загубата за богатите се ограничавала само до парите, вложени от тях в таденото пътуване. Следващата диаграма показва как корпоративната структура се намира извън личния отчет за приходите и счетоводния баланс. Именно познаването на правната корпоративна структура дава огромно предимство на богатите над представителите на средната и бедната класа. Благодарение на това, че ме учеха двама бащи единият социалист, а другият капиталист, бързо започнах да си давам сметка, че философията на капиталиста има по здрав финансов смисъл. Според мен социалистите в крайна сметка се наказваха сами поради липсата си на финансово образование. Каквото и да измисли тълпата с цел да взема от богатите, богатите неизменно се умяват да я надхитрят. Така в крайна сметка данъците лягат върху плещите на средната класа. Богатите надхитряват интелектуалците единствено защото са наясно с силата на парите, предмет, който не се преподава в училищата. А как богатите надхитряват интелектуалците? Когато данъците са приети с цел да се взема от богатите, парите потичат към държавната хазна. Първоначално хората са щастливи, тези пари се раздават на държавните работници и на богатите. При държавните служители те отиват във вид на заплати и пенсии, а при богатите посредством техните фабрики, получаващи държавни поръчки. Държавата получава огромни суми, но проблемът е фискалното управление на парите. Държавният идеал е избягването на изишъците. Ако не успеете да изразходите отпуснатата ви сума, рискувате да не я получите при следващото оформяне на бюджета. И няма да ви признаят заслугата, че сте действали ефективно и економично. Бизнесмените, от друга страна, биват възнаграждавани за осъществяването на економии и ефикасността си. Поради постоянното нарастване на държавните разходи расте и нуждата от пари и идеята, данъците са за богатите, се преобразува така, че да включи и слоевете с по-ниски доходи, докато накрая стигне и до омнези, които преди се гласували за тях представителите на бедната и несредната класа. Истинските капиталисти използват финансовите си познания, за да намерят начин да се отърват. Те се насочват отново към защитата, която им дава корпорацията. Но хората, които никога не са създавали корпорация, не знаят, че това всъщност не е нещо с физически облик. Тя представлява просто папка с правни документи, намираща се в кантората на някой адвокат, регистрирана от съответната държавна агенция. Това не е голяма сграда, фабрика или група хора. Това е правен документ, който създава правно тяло без душа, юридическо лице. С нейна помощ богатството на богатите отново е защитено. Корпорациите стават популярни, тъй като данъкът върху тяхната печалба е по-малък, отколкото данъкът върху печалбата на отделния индивид, физическо лице. Освен това някои разходи могат да бъдат платени от корпорацията преди удържането на данъка. Тази война между богати и бедни продължава столетия. Битката се разгаря всеки път при създаването на закони и ще продължава вечно. Проблемът е, че губят тези, които не са информирани, хората, които стават всяка сутрин, ходят прилежно на работа и плащат данъци. Но ако разберат как богатите играят играта, те също могат да я заиграят. И тогава ще стъпят на пътя, водещ към финансовата им независимост. Ето защо потръпвам винаги, когато чуя родителите да съветват децата си да ходят на училище, за да могат после да си намерят сигурна работа. Служителят с такава и без финансови познания е обречен. Днес средностатистическият американец работи 4-5 месеца годишно за държавата, докато изкара достатъчно, за да си покрие данъците. Според мен това е доста време. И колкото повече работите, толкова повече плащате на държавата. Ето защо смятам, че идеята за вземане от богатите, в крайна сметка се обръща срещу хората, които гласуват за нея. Всеки път, когато те са опитвали да накажат богатите, те не са се подчинявали безропотно, а са реагирали. Те имат парите, властта и намерението да променят положението. Вместо да плащат доброволно все по високи данъци, търсят начини за намаляване на данъчното си бреме. Наемат умни адвокати и счетоводители и обеждават политиците да променят законите или да създадат правни «вратички». Използват ресурсите си за осъществяване на нужните промени. Даначният процесуален кодекс на Съединените щати дава възможности за други начини за редуциране на данъците. Повечето от тях са достъпни за всички, но най-често от тях се възползват богатите, защото си гледат бизнеса. Така, например, има клауза, която позволява продавачът да забави плащането на данъците върху капиталовата печалба от продажбата на недвижим имот, ако спарите парите купи по скъп имот. Инвестирането в недвижимо имущество дава възможност да се използват големи данъчни преимущества. Докато продължавате с парите от продажбата да купувате ново недвижимо имущество, печалбите ви няма да бъдат облагани. Хората, които не се възползват от тези напълнозаконни възможности да си намалят данъците, пропускат прекрасна възможност за изграждане на колонката си с активи. Бедната и средната класа нямат същите ресурси. Нейните представители позволяват на държавата да вкара иглата във вената на ръката им и да започне да им източва кръвта. Постоянно се шокирам колко много хора плащат по големи данъци или използват по малки данъчни облегчения само защото се страхуват от държавата. Бизнесът на мои приятели бе затворен и съсипан, а после се разбра, че това е станало поради грешка на държавните служители. Всичко това ми е напълно ясно, но да работиш от януари до май само заради този страх, ми се струва твърде висока цена. Бедният татко така и не опита да се противопостави. Както и богатият татко той просто играеше играта по-умно, използвайки корпорациите, най-голямата тайна на богатите. Преди 20 години, данъчните служители, данъчните служители ще вземат от вас толкова, колкото им позволите. Данъчната система в крайна сметка е справедлива, тъй като работи по същия начин за всички, които се намират в същата ситуация. Ако сте готови да инвестирате, данъчните закони ще действат във ваша полза. Ако искате просто да харчите и да купувате пасиви, законът няма да ви дава възможност за никакви данъчни облегчения. И вероятно ще плащате възможно най-високите данъци. Може би си спомняте първия урок, който научих от богатия татко, когато бях на 9 години. Чаках дълго пред офиса му да ме извика или заговори. Той обаче умишлено не ми обръщаше внимание. Искаше да ми даде възможност да осъзная властта му и да се изпълня с желание един ден аз също да притежавам такава власт. През всички години, през които се учех от него. Той не пропускаше да ми напомни, че знанието е сила. Из парите идва голяма власт, за да ги запазиш и умножиш, имаш нужда от правилно знание. Без него светът те тласка на където иска. Богатия татко неуморно напомняше на Майк и на мен, че най-големият тиранин не е шефът, а дънъчният инспектор. Той винаги ще вземе повече, ако му го позволите. Ако работите за пари, давате властта в ръцете на вашия работодател. Ако парите работят за вас, запазвате властта и имате контрол над нея. Първият урок да карате парите да работят за вас, вместо вие да работите за тях е свързан с властта. Ако работите за пари, давате властта в ръцете на вашия работодател. Ако парите работят за вас, запазвате властта и имате контрол над нея. Веднъж, щом ни запозна с властта, която получава човек, карайки парите да работят за него, богатия татко насочи усилията си към финансовото ни образоване, така че никой да не може да се възползва от нас. Ако си не мен, лесно ще те мълтретират. Ако знаеш какво говориш, имаш шанс да се защитиш. Затова бе готов да плаща толкова много за умнището водители и адвокати. Излизаше му по-ефтино да плаща на тях, отколкото на държавата. Най-хубавият урок, който ми даде, е «Бъди умен и няма да те изнудва толкова». Той познаваше законите, тъй като ги спазваше и тъй като знаеше, че да не ги познаваш е удоволствие, което се плаща скъпо. Ако знаеш, че имаш право, няма да се страхуваш да се защитаваш. Дори от Робин Худ и неговите хора. Високообразованият ми татко винаги ме е насърчавал да си търся хубава работа в стабилна компания. Говореше за предимствата на изкачването по корпоративната стълбица. Не осъзнаваше, че ако разчитах единствено на това, което ми плаща работодателят, щях да се превърна в покорна крава, чакаща да я издоят. Когато му казах за този съвет, богатия татко се изсне и попита само, а защо да не притежаваш корпоративната стълбица. Тогава не разбирах какво има предвид богатия татко, когато говореше за притежаване на собствена фирма. Тази идея ми се струваше невъзможна и поещаща. И макар да ме вълнуваше, липсата на опит не ми позволяваше дори да си представя, че един ден възрастни хора биха работили за притежавана от мен компания. Всеки долар в колонката ми с активи беше прекрасен служител, работещ здраво, за да създаде още служители и да купи ново, «Пурше» на шефа. Ако не беше богатия татко, най-вероятно щях да последвам съвета на образования си баща. Единствено богатия татко поддържаше жива в мен идеята за собствена фирма и ми помагаше да следвам друг път. На 15 минус 16 години вече бях наясно, че няма да продължа по пътя, който ми препоръчваше образованият ми баща. Нямах представа как ще го постигна, но бях твърдо решен да не тръгвам в посоката, предпочетена от повечето ми съученици. Това решение промени живота ми. Преди 20 години стани собственик на стълбицата. Днес, когато технологията продължават да променят начина, по който работим и по който правим бизнес, разговарям с все повече хора, които се питат, как могат да притежавам стълбицата. Капитализмът процъфтява и системата на свободния пазар означава, че предприемачите, които успеят да предложат по-добър продукт на по-добра цена, имат висок шанс да успеят. Два около 25-та си година започнах да разбирам съвета на богатия татко. Точно бях напуснал корпуса на морската пехота на САЩ и бях започнал да работя за Ксерукс. Исках много пари, но всеки път, когато погледнах фиша за заплатата си, изпитвах разочарование. Удръжките бяха много големи и колкото повече работех, толкова по-големи ставаха. Успехите ми караха шефовете да ми предлагат повишение и увеличаване на заплатата. Чувствах се по-лъскан, но същевременно ми се струваше, че чувам в ухото си гласа на богатия татко, за кого работиш. Кого правиш богат? През 1974, продължавайки да работя за Серукс, създадох първата си фирма и започнах да си «Гледам собствения бизнес». В колонката си с активи вече имах няколко актива, но сега реших да съсредоточа усилията си върху тявното увеличаване. Заплатите платите, всичките им удръжки, ми помогнаха да осъзная напълно съветите, които ми бе давал богатия татко през годините. Както и да видя какво бъдеще ме очаква, ако следвам препоръките на високообразование си баща. Много работодатели смятат, че да съветват служителите си да имат свой бизнес е лошо за самата работа. Но за мен съсредоточаването върху моя бизнес и изграждането на активи ме направи по-добър служител, тъй като сега вече имах цел. Отивах на работа рано и работех усърдно, за да искарам колкото може повече пари, които да влагам в недвижимо имущество. Точно тогава на хаваите от това можеше да се направи цяло състояние. Колкото по-ясно ми ставаше, че се намираме в началния етап на економически бум, толкова повече ксерокси продавах. Колкото повече продавах, толкова повече печелех и, разбира се, толкова по-големи ставаха удръжките ми. Това бе вдъхновяващо. Толкова ми се искаше да се измъкна от капана на наемния работник, че работах дори още по-здраво, за да мога да инвестирам още повече пари. През 1978 вече заемах постоянно едно от първите пет места на служителите на компанията с най-много съществени продажби. Много, много ми се искаше да се измъкна от омагнусаната въртелешка. За по-малко от три години започнах да печеля от холдинговата си компания за недвижимо имущество повече, отколкото в Xerox. Парите, които печелех в колонката си с активи в моята фирма, работеха за мен, вместо да трябва аз да чукам по вратите, за да продавам Xerox. -и. Съветът на богатия татко ми ставаше все поясен. Скоро паричният поток от моите имоти стана достатъчно голям, за да може да ми купи първото – Porsche. Колегите ми от Xerox решиха, че харчех за работените комисиони. Но аз не ги харчех, инвестирах ги в активи. Парите ми работеха здраво, за да правят още пари. Всеки долар в колонката ми с активи беше прекрасен служител, работещ здраво, за да създаде още служители и да купи ново Porsche, на шефа преди облагането на сумата с данъци. Започнах да работя по усилено за Xerox. Планът действаше и моето Porsche го доказваше. Прилагайки уродците, научени от богатия татко, аз успях да се измъкна доста млад от пословичната, на въртелешка. Това стана възможно благодарение на солидните финансови знания, които бях придобил от уроците на богатия татко. Без тези финансови познания, които наричам финансова интелигентност или коефициент на финансова интелигентност, пътят ми към финансовата независимост щеше да бъде значително потруден. Вече учат другите, воден от надеждата така да споделя с тях знанията си. Финансовата интелигентност обхваща четири обширни области на знанието. Първи – счетоводство. Счетоводството е финансова грамотност или умението да се разчитат числа. То е от основно значение, ако искате да изградите империя. За колкото повече пари носите отговорност, толкова по-голяма точност е необходима, иначе постройката ще се срути. Тази дейност се осъществява от явото мозъчно полукълбо и обхваща детайлите. Финансова грамотност е умението да четете и разбирате финансови отчети. С нейна помощ се умяваме да разпознаваме силните и слабите страни на всеки бизнес. Втори – инвестиране. Инвестирането е науката за «парите», правещи пари. Тук спадат стратегиите и формулите, използващи творческото дясно мозъчно полукълбо. Трети – познаване на пазара. Познаването на пазара е науката за търсенето и предлагането. Нужно е да познавате техническите аспекти на пазара, който се ръководи в голяма степен от емоциите, както и фундаменталните или економическите аспекти на дадена инвестиция. Разумно ли е да се прави дадена инвестиция при конкретното състояние на пазара в момента? Четвърти – Законът ако изграждането и развитието на фирмата ни се опира върху техническите умения в сферата на щетоводството, инвестирането и пазара, можем да спомогнем за експлозивното и разрастване. Човекът, запознат с данъчните предимства и защитата, които дава корпорацията, може да забогатае много по-бързо от наемния работник или едноличния собственик на малък бизнес. Разликата е като между ходене и летене и е особено голяма, когато става дума за трайно забогатяване. Данъчни предимства. Фирмата може да направи много неща, които физическото лице не може, например да плати разходите си преди данъците. Това е цяла област от знанието, при това много вълнуваща. Наемните работници заработват за плата, плащат данъците върху нея и се стараят да живеят с онова, което им остава. Фирмата печели, харчи всичко, което може, и плаща данъци върху остатъка. Това е една от най-големите законни данъчни вратички, използвани от богатите. Основаването им не е трудно и не струва много, ако инвестициите ви осигуряват добър паричен поток. Така, например, ако притежавате фирма, вакансиите се превръщат в срещи на управителния съвет на хаваите. Покупката на автомобили, застраховките, ремонтите и картите за фитнес-клуба са фирмени разходи. В повечето случаи храненето в ресторант влиза в графата с частични разходи и та, на, И това се прави напълно законно с парите от приходите преди плащането на данъците. Защита при съдебни искове. Живеем в общество, което обича да съди. Всеки иска парче от твоята торта. Богатите крият голяма част от състоянията си, използвайки дружества и тръстове, за да защитят авуарите си от кредиторите. Когато даде подсът богата личност, човек често се озовава пред множество слоеве правна защита и установява, че богатият всъщност не притежава нищо. Той контролира всичко, но не притежава нищо. Бедната и средната класа се стреми да притежава всичко и го загубва в полза на държавата или на свои съграждани, които обичат да съдят богатите. Научили са го от историята на Робин Худ, вземай от богатите и го давай на бедните. Целта на тази книга не е да навлиза в подробностите около притежаването на фирма. Ще кажа само следното, ако притежавате някакви легитимни активи, най-доброто, което може да направите, е да се осведомите възможно най-бързо за изгодата и защитата, които дава фирмата. На тази тема са написани много книги, в тях ще намерите подробности за ползите и дори опътване стъпка по стъпка как да създадете собствена фирма. Книгите за корпорациите на Гарет Сътън дават чудесна представа за техните предимства. Финансовата интелигентност всъщност обединява много умения и таланти, но според мен основата и се изгражда от съчетанието на горе изброените четири технически умения. Ако мечтаете за голямо богатство, именно тази комбинация ще увеличи значително финансовата ви интелигентност. В резюме, собствениците на бизнес, които имат корпорации, хората, които работят за корпорации. Първи – печелят. Първи – печелят. Втори – харчат. Втори – плащат данъци. Трети – плащат данъци. Трети – харчат. Препоръчвам, като част от цялостната ви финансова стратегия, да се информирате каква защита дават юридическите лица за бизнеса и активите. Учебен курс урок четвърти – обобщение. Мнози гледат на Робин худ като на герой който взема от богатите и дава на бедните. Богатият татко не споделяше това мнение. Според него Роби Худ беше крадец. Макар популярното схващане да е, че богатите би трябвало да плащат по големи данъци и да дават на бедните, в действителност най-сериозното данъчно облагане е за средната класа, особено за високообразованите и представители с по-високи доходи. За да ни помогне да разберем как става така, Робърт ни запознава накратко с историята на данъчното облагане. Първоначално в Англия и Америка не е имало данъци. Само понякога населението било облагано временно с данъци за покриване на разходите при война. През 1874 Англия въвежда постоянен подоходен данък за своите граждани. В Америка където Данъкът върху чая довежда до Бустънското чаяно парти и става една от причините за войната за независимост. 16-та поправка към Конституцията прави Данъка върху доходите постоянно явление през 1913. Данъчното облагане е прието от мнозинството в тези страни, тъй като първоначално е било насочено срещу богатите. Макар да е замислен като наказание за богатите, данъкът върху доходите в крайна сметка се превръща в наказание за средната и бедната класа. Богатия татко обяснява, че двамата с бедния татко са пълна противоположност. Като държавен служител, на бедния татко му плащат, за да харчи пари и да наема хора, така че неговата организация да става по-голяма. Но когато става въпрос за богатия татко, колкото по-малко хора наема и по-малко пари харчи, толкова повече го уважават неговите инвеститори. А колкото повече расте държавният апарат, толкова повече пари от данъци са необходими за издръжката му. Бедният татко вярва искрено, че държавата би трябвало да подпомага хората. И двамата родители yeah. на Робърт работят за Корпуса на мира, където обучават доброволци за Малайзия, Тайланд и Филипините. Непрестанният им стремеж е да издействат допълнителни субсидии и увеличаване на бюджета, за да могат да наемат още повече хора. За Робърт е истинско предизвикателство да работи за един от най-големите капиталисти в града, а после да се прибира в къщи при баща си, виден лидер на държавните служители. Не му е лесно да прецени на кого от двамата си бащи да вярва. Но изучавайки историята на данъчното облагане, Робърт открива интересна перспектива. Тъй като апетитът на държавата за пари е неотолим, не след дълго се налага с данъци да бъде облагана и средната класа, а накрая и всички останали. Богатите обаче виждат в това възможност, тъй като не играят по същите правила. Корпорациите, добили популярност в епохата на платноходите, им позволяват да заобикалят плащането на данъци. Познаването на правната корпоративна структура им дава значително предимство и им позволява да надхитят интелектуалците. Държавният идеал е избягването на излишъците. Ако не успеете да изразходите отпуснатата ви сума, рискувате да не я получите при следващото оформяне на бюджета. Бизнесмените, от друга страна, биват възнаграждавани за осъществяването на економии и ефикасността си. Тъй като държавата не се отказва от своя идеал и харчи все повече, възниква необходимост от още данъци. Сега вече плащани от средната, а накрая и от бедната класа. Корпорацията е правен документ, който създава юридическо лице. Това не е фабрика или група хора, но данъкът върху тяхната печалба е по-малък, отколкото този върху печалбата на отделния индивид – физическо лице. Освен това някои разходи могат да бъдат платени от корпорацията преди удържането на данъка. Ако разберат как богатите играят играта, хората, които стават всяка сутрин, ходят прилежно на работа и плащат данъци, също могат да я заиграят. Проблемът е, че колкото повече работите, толкова повече плащате на държавата. Така, в крайна сметка данъците се обръщат срещу хората, гласували за тяхното въвеждане. Опитите богатите да бъдат наказани рядко успяват, защото те намират начини да сведат до минимум данъчното си облагане. Един такъв начин е клоузата от данъчно-процесуалния кодекс на Съединените щати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 През всички години на обучение богатия татко не пропуска да напомня на Робърт, че знанието е сила и че парите дават голяма власт, за да ги запазиш и умножиш, имаш нужда от правилно знание. Без него светът те тласка, на иска. Да начният инспектор е Тиранин, който винаги ще вземе повече, ако му го позволите. А няма да му позволите, като карате парите ви да работят за вас. Винаги излиза по-ефтинно да плащаш за умнището водители и адвокати, отколкото на държавата. Непознаването на закона струва скъпо. Вече 25 годишен, веднага след като напуска корпуса на морската пехота на САЩ и започва да работи за Серукс. Робърт се изпълва с разочарование, като вижда колко голяма част от заплатата му се удържа. Това го мотивира да създаде първата си фирма през 1974 и да работи още по-усърдно, за да влага колкото може повече пари в недвижимо имущество. Така става един от най-добрите продавачи в Xerox. За по-малко от 3 години започва да печели от холдинговата си компания за недвижимо имущество повече, отколкото в Xerox. Фирмата му купува първото, Пурше, доказателство, че планът действа. Уроците, научени от богатия татко, му помагат да се измъкне доста млад от пословичната, омагиосана въртелешка, което го изпълва с желание на свой ред да помогне на други хора да направят същото. Това става възможно благодарение на финансовата интелигентност, наречена също коефициент на финансова интелигентност. Тя обхваща четири области на знанието, счетоводство, финансова грамотност или умението да се разчитат числа и да се разпознават силните и слабите страни на всеки бизнес, инвестиране, науката и стратегиите как парите да правят пари, познаване на пазара, науката за търсенето и предлагането и за пазарните условия, и законите, данъчните предимства и защита. Запознаването с данъчните предимства е от особено голямо значение, когато става дума за трайно забогатяване. Така например, фирмата може да плати разходите си преди данъците, докато найемните работници първо си плащат данъците и трябва да намерят начин да живеят с онова, което им остава. Срещите на управителния съвет на хаваите, покупката на автомобили, застраховките и картите за фитнес клуба могат да бъдат разходи за фирмата, които се плащат преди данъците. Корпорациите дават също така правна защита при съдебни искове. Когато даде под съд богата личност, човек често се озовава пред множество слоеве правна защита и установява, че богатият всъщност не притежава нищо. Той контролира всичко, но не притежава нищо. Робърт съветва онези, които притежават някакви легитимни активи, да се осведомят възможно най-бързо за изгодата и защитата, които дава фирмата. Книгите на Гарет Сътън, както и на много други автори, могат да им бъдат от помощ. В резюме, собствениците на бизнес, които имат корпорации. Първи – печелят. Втори – харчат. Трети – плащат данъци. Хората, които работят за корпорации. Първи – печелят. Втори – плащат данъци. Трети – харчат. Факт за лявото мозъчно полукълбо, счетоводството е финансова грамотност или умението да се разчитат числа.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 които давате, не ви допадат. Добре би било да се запитате дали сте готови да се промените и да приемете предизвикателството да промените мислите и цялостната си нагласа. Първи. Съгласни ли сте с преценката на богатия татко за Робин Худ, че е бил крадец? Защо сте? Не сте съгласни. Втори. Данъците създават ли по голям проблем с харченето на държавно ниво? Трети. Как мислите членовете на средната и на бедната класа осъзнават ли? че данъчното бреме е паднало върху техните рамене. Какви последици виждате в резултат на това? Четвърти – към какво могат да бъдат отнесени по-скоро вашите вярвания към капитализма или към социализма? Какви са предимствата и недостатъците на всеки от тези начини на мислене? Пети – правили са богатите, като използват предимствата на корпорациите, за да избегнат плащането на данъци. Мислите ли, че биха могли да ги последват повече хора, ако разберат по добре системата? 6. Какви конкретно биха били ползите за вас при използването на корпорация за вашите активи? Използвани термини определения, корпорация, правен документ, който създава правно тяло без душа, юридическо лице. Това не е голяма сграда, фабрика или група хора. С нейна помощ богатството на богатите отново е защитено. Финансова интелигентност – интелигентност, която е резултат от финансово обучение. Хората с висок коефициент на финансова интелигентност се учат да използват парите на другите хора, за да забогатяват. Финансова грамотност – умението да четете и разбирате финансови отчети, благодарение на което разпознавате силните и слабите страни на всеки бизнес. Пета глава – урок 5 – Богатите си измислят пари. Често в реалния свят изпреварват на умните. А смелите и предприемчивите, с нощи, докато си почивах от писането, гледах едно телевизионно предаване, посветено на Александър Греам Бел. Той току-що е измислил и патентовал телефона и постоянно растящото търсене на новото му изобретение му създава все по-големи проблеми. Тъй като се нуждае от по-голяма компания, той се обръща към гиганта от онова време, Уестър Ньюниен, с предложението да купят патента и малката му компания за 100 000 долара. Президентът на Western Union му се нацнива и отказва с думите, че цената е абсурдна. Останалото е история. Възниква индустрия за милиарди долари и се ражда, Ед ти. Вечерните новини започнаха веднага, щом приключи историята за Бел. В тя споменаха за поредните съкръщения в една местна компания. Разгневените работници обвиняваха собствениците в несправедливост. Един от съкратените, около 45 годишен човек, заемал длъжността управител, бе отишъл в завода заедно с съпругата и двете си малки деца и умоляваше охраната да го пусне да разговаря с собствениците с надеждата да ги убеди да променят решението си. Той тък му си бе купил къща и се страхуваше, че ще я загуби. Камерата се фокусира върху него. Сега целият свят щеше да го види как се моли. Няма нужда да казвам, че това привлече вниманието ми. Преподаването е моя професия от 1984. Това бе ценен опит за мен и много благодарна дейност, но също времено се оказа и смущаваща, тъй като съм преподавал на хиляди хора и във всички тях, в това число и в себе си, виждам нещо общо. Всички имаме огромен потенциал и сме благословени с всевъзможни дарби, но онова, което задържа повечето, е известната доза съмнение в собствените сили. Назадни дърпа не толкова липсата на информация, колкото на самоувереност. Някои са посилно силно засегнати от нея, отколкото други. Когато завършим училище, повечето от нас вече са наясно, че от значение са недобрите оценки, дипломите и научните степени. В реалния свят, извън научните среди, се иска нещо повече от оценки. Чувал съм да го наричат – кораж, дързост, хъс, да ти стиска, предизвикателност, хитрост, решителност, упоритост и интелигентност. Този фактор, независимо как го наричат, е в много по-голяма степен определящ за бъдещето на човека от оценките. Във всеки от нас живее подобен смел, интелигентен и дързък индивид. Обратната страна са хората, които могат да паднат на колене и да се молят, ако е необходимо. След една година във Виетнам като военен летец опознах отблизо и двата образа в себе си. Нито един от тях не е по-добър от другия. Като преподавател обаче разбрах, че най-големите врагове на гения вътре в нас са прекомерният страх и съмнението в собствените способности. Сърцето ми се късаше, като виждах, че студенти, които знаеха отговорите, нямаха смелоста да действат в съответствие с тях. Затова в реалността често напред излизат на умните, а дръзките. Отличен опит знам, че финансовият гений изисква както технически познания, така и кураж. Ако е страхът е прекалено силен, той потиска гения. Затова поощрявам студентите си да се учат да поемат риск, да бъдат дръзки, да дадат възможност на своя гений, да преобразува страха в сила и интелигентност. Това действа при едни и само плаши още повече други. Така стигнах до извода, че ще остава дума за пари, повечето хора предпочитат да заложат на сигурността. Трябваше да отговарям сам на въпроси като, защо да рискувам, защо да си правя труда да развивам финансовата си интелигентност, защо ми е да ставам финансово грамотен. Моят отговор е, просто за да имате повече възможности за избор. Предстоят огромни промени, през едните години ще има повече хора като младия изобретател Александър Грайам Бел. Ще има стотина човека като Бил Гейтс, и всяка година ще бъдат създавани изключително успяващи компании като Microsoft. Ще има също и много други банкрути, съкръщения и безработица. И така, защо да си правите труда да развивате коефициента на финансовата си интелигентност? На този въпрос можете да отговорите единствено вие. Аз мога да ви кажа защо го правя аз самият. Правя го, тъй като така животът става още повълнуващ. Предпочитам да приветствам промените, вместо да се страхувам от тях. Да се вълнувам от печаленето на милиони, вместо да се притеснявам дали ще ми увеличат заплатата. Периодът, в който живеем, е невероятно вълнуващ, безпредседент в човешката история. След няколко поколения хората ще се обръщат назад към този период, защото перспективата на времето ще им даде възможност да осъзнаят още по-добре колко интересен е бил. Той ознаменува смърта на старото и раждането на новото. Затова кипи от всевъзможни промени. Преди 20 години, възможности, списъкът се истории и за успехите на предприемачи продължава да расте и имена, като Джобс, Зукърбърг, Безос и Блин са известни по целия свят. Стартъпи като Uber са на мода. Страната на възможностите и глобалната економика. И така, защо да си правите труда да развивате коефициента на финансовата си интелигентност? Защото ако го направите, подготвяте почвата за собствения си просперитет. В противен случай този период ще поражда във вас само страх. Ще гледате как едни вървят дръско напред, докато други се вкопчват от чаянов, изпели песента си, спасителни пояси. Преди 300 години земята е била богатство. Затова тези, които я притежавали, държали и богатствата. По-късно богатството преминава във фабриките и производството. Тогава богатствата преминават в ръцете на индустриалците. Днес парите са в информацията и са притежание на тези, които имат достъп до най-навременна информация. Проблемът е, че тя прелита около света със скоростта на светлината. Новото богатство не може да бъде задържано от ограничения и граници, както по времето на земевладелците и фабрикантите. Промените ще бъдат подрастични и ще се осъществяват по-бързо. Броят на новите мултимилионери ще нарасне значително. Ще има и такива, които ще изостанат. Днес толкова много хора се борят и често работят повече само, защото се придържат към устарели модели. Те искат нещата да си бъдат както преди и се съпротивляват срещу промените. Познавам хора, които си загубват работата или дома и обвиняват за това технологиите, економиката или своя шеф. Тъжно е, но те не осъзнават, че проблемът може би е в тях самите. Старите идеи са най-големият им пасив. Пасивца, защото те не осъзнават, че въпросната идея или начин да се правят нещата вчера може и да са били актив, но вчера вече е отминало. Един ден, докато преподавах изкуството на инвестирането, използвайки като учебно помагало играта, потоци пари и търговски марки, моя позната доведе своя приятелка. Тя се бе развела неотдавна и тъй като след развода се бе озовала в незавидно финансово положение, търсеше отговори на някои въпроси. Моята позната бе решила, че курсът ще й помогне. Играта бе създадена, за да помага на хората да разберат как работят парите. Чрез нея те научават как си взаимодействат отчетът за приходите и счетоводният баланс и как се движат парите между тях. Разбират, че пътят към богатството минава през увеличаването на месечния паричен поток от колонката са активи, докато надвиши месечните ви разходи. Постигнете ли го, можете да се измъкнете от омагюсаната въртелешка и да се спуснете по лентата за изпреварване. Може да играете играта, потоци пари, варианта Cashflow търговски марки, Клазиси, онлайн на Атопс, уу, и да научите как работят парите. На някои хора играта им е неприятна, на други им харесва много, трети просто не осъзнават за какво става дума. Тази жена пропусна ценна възможност да научи нещо. В самото начало изтегли карта, върху която бе нарисувана яхта. Първоначално тя се зарадва. Сдобих се с яхта. След това, когато приятелката ѝ опита да ѝ обясни какво означават цифрите върху отчета с приходите и счетоводния и баланс, тя се обесърчи, тъй като не си падала по математиката. Другите хора на нейната маса чакаха, докато приятелката ѝ обясняваше каква е връзката между отчета за приходите, счетоводния баланс и месечния паричен поток. Изведнъж, когато осъзна как работят числата, тя разбра, че яхтата я изяжда жива. Понататък в играта тя бе съкратена и се роди дете. С две думи, тя се оказа ужасна за нея. След занятието моята позната ми каза, че приятелката ѝ се разстроила. Дошла да научи нещо за инвестирането и никак не й се понравило, че загубила толкова време в някакви глупави игрички. Моята позната й предложила да се въгледа в себе си и да види дали играта не и отражение на някакво ниво. При тази идея жената си поискала обратно парите дори предположението, че някаква игра би могла да отразява нещо в нея, и се сторило абсурдна. Побързахме да й възстановим сумата и тя си тръгна. От 1984 съм спечелил милиони просто като правех това, което не прави училищната система. Повечето учители изнасят лекции. Като ученик мразех лекциите, бързо ми доскочаваше и мисълта ми отлиташе в друга посока. През 1984 започнах да обучавам чрез игри и симулиране на различни жизнени ситуации и продължавам да разчитам на тези средства на обучение и досега. Винаги насърчавам курсистите си да гледат на игрите като на отражение на това, което знаят, и на онова, което е необходимо да научат. И, най-важното, играта отразява поведението на човека. Това е система за мигновено получаване на обратна връзка. Вместо учителят да изнася лекция, самата игра е персонализирана лекция, създадена специално за вас. Моята позната, чиято приятелка се отказа от курса, по-късно се обади, за да каже, че приятелката и се успокоила и се чувствала добре и сега вече успяла да съзрене значителна връзка между играта и своя живот. Макар да нямаха яхта, двамата са съпруга и бяха притежавали всичко останало, за което може да се сети човек. Беше му ядосана след развода не само защото я бе изоставил заради помлада жена, но и защото след 20 годишен брак не се бяха здобили с почти никакви активи. Нямаше какво да делят. Брачният им живот бе преминал в забавления, но не бяха натрупали нищо друго освен ненужни глупости. Игрите отразяват поведението, те са система за мигновено получаване на обратна връзка. Бе осъзнала, че нежеланието й да борави с цифри отчета за приходите и счетоводния баланс се дължи на неудобството й, че не разбира нищо. Беше смятала, че финансовите въпроси са мъжка работа. Тя се бе грижила за дума и забавленията, а той бе отговарял за финансите. Сега бе убедена, че през последните пет години от брака им той бе укривал пари от нея и се ядосваше на себе си, задето не се беше заинтересувала къде отиват тези пари и не бе разбрала за другата жена. И светът, като играта, ни дава непрекъснато незабавна обратна връзка. Можем да научим много, ако обръщаме по-голямо внимание. Неодавна се оплъках на съпругата си, че панталоните ми явно са се свили от прането. Тя се усмихна и ме сръга в корема. За да ми покаже, че не панталоните ми са се свили, а аз съм се разширил. Играта «Потоци пари търговски марки» е замислена така, че да дава обратна връзка на всеки играч. Целта ѝ е да ви дава възможности за избор. Ако например изтеглите картата с яхтата и заради това задлъжнеете, въпросите са – какво можете да направите сега? За колко различни финансови възможности можете да се досетите? Това е предназначението на играта – да учи играчите да мислят и да създават нови и разнообразни финансови възможности. Играят я хиляди хора по целия свят и най-бързо се измъкват от омагусаната въртелеща тези, които разбират от цифри и имат творчески финансов ум. Те съзират различните финансови възможности. Богатите хора често са творчески натори и поемат пресмет на риск. Най-много време е необходимо за хората, които не са на «ти», с цифрите и често не осъзнават силата на инвестирането. Играйте играта, потоци пари, варианта от търговски марки Клазиси, онлайн на Какво научихте за истинското си поведение благодарение на тази игра? Някои от играещите, потоци пари, печелят големи суми, но не знаят какво да правят с тях. Макар да имат пари, всички останали като че ли ги изпреварват. Точно така става и в реалния живот. Мнозина имат доста пари, но въпреки това не напредват в финансово отношение. Да поставяш граници на възможностите си е същото като да се придържаш към устарели идеи. Един от приятелите ми от гимназията, например, сега работи на три места. Преди години той беше най-богатият от всичките ни съученици. Когато местната захарна плантация преустанови дейността си, компанията, за която работеше той, фалира. В ума си виждаше само този вариант, а именно старата възможност, да работи здраво. Проблемът бе, че не успя да си намери равностойна на работа, отговаряща на високия му пост в предишната компания. Сега изпълнява длъжности, които са много под нивото на квалификацията му, и съответно получава по ниска заплата. Налага му се да работи на три места, за да печели достатъчно, за да преживява. Ставал съм свидетел също така, как хората се оплакват, че не им се падат подходящите карти. И за това не правят нищо. Чакат да дойде подходящата възможност. Виждал съм хората да изтеглят картата с подходящата възможност, но да нямат достатъчно пари. Тогава се оплакват, че ще ли да се измъкнат от омагусаната възможност, ако има ли повече пари, и не правят нищо. Познавам хора, които постъпват точно така в реалния живот, виждат страхотните възможности, но нямат средства. Виждал съм също така как някои изтеглят карта, даваща великолепни възможности, прочитат я на глас, но така и не разбират ценността ѝ. имат парите, моментът е подходящ, изтеглили са картата, но не виждат възможността, която буквално се усмихва на среща им, не се да осъзнаят как това се вмества в финансовия им план да се измъкнат от ума кусаната Познавам повече хора от последния тип, отколкото от предишните два взети заедно. Повечето хора не забелязват шанса на живота си, когато се представи пред тях. Дават си сметка за това е два година по-късно, когато другите забогатеят. Финансова интелигентност е просто да имаш повече възможности. Какво друго може да направите, за да подобрите финансовото си положение, ако шансът не се изпречва на пътя ви, ако в скута ви кацне възможност, но нямате пари, а в банката дори не желая да разговарят с вас, какво бихте могли да сторите, за да я накарате да работи за вас? Ами ако предвижданията ви не се оправдаят, и онова, на което сте разчитали, се провали. Ето това е финансова интелигентност. Важното е не толкова какво се случва, а за колко различни финансови решения, които да ви измъкнат от блатото, можете да се сетите. Въпросът опира в творческия ви подход при решаването на финансови проблеми. Повечето хора знаят само едно решение работи здраво, спестява е и вземай е назаем. И така, защо вие да увеличавате финансовата си интелигентност? Защото сигурно искате да бъдете от хората, които създават сами късмета си. Вземате случващото се и го правите по-добро. Малцина си дават сметка, че и късметът, също като парите, се създава. И ако искате да бъдете по-голямка сметлия и да създавате пари, вместо да работите много, финансовата интелигентност е от огромно значение. Ако пък сте от хората, чакащи да се случи подходящото нещо, може да ви се наложи да чакаш дълго. Все едно да чакаш всички светофари в протежение на 5 мили да светнат зелено, за да се отправиш на път. Като деца с Майк сме чували безброй пъти богатия татко да казва, че парите не са реални. Понякога ни напомняше колко сме се доближили до тайната на парите в деня. Когато опитахме да правим пари с помощта на гипсов кълъп, хората от бедната и средната класа работят за пари, не се умоляваше да повтаря той, богатите правят пари. Колкото за пореални смятате парите, толкова по-усилено ще работите за тях. Но приемете ли идеята, че парите не са реални, ще забогатеете по-бързо. А какво са тогава парите? Питахме го често двамата с майк. Какво са, ако не са реални, това, което се споразумеем, че се отговаряше на изменно богатия татко? Най-могъщият актив, който притежава всеки от нас, е умът. Ако е добре обучен, може да създаде огромно богатство като че ли мигновено. Нетренираният ум, от друга страна, е в състояние да породи изключителна бедност, маткаща семейството поколения наред. Най-могъщият актив, който притежава всеки от нас, е нашият ум. Ако е добре обучен, може да създаде огромно богатство. През информационната ера парите нарастват експоненциално. Често милиони могат да бъдат направени мигновено от нищо. Като казвам «нищо», имам предвид, че никакви пари не са сменили собствениците си. Това е постигнато посредством договорка, даване на сигнал с ръка от намиращия се на определеното за това място в борсата Трейдър, поява на информация на екрана на Трейдър в Лисабон от екрана на Трейдър в Торонто, след което информацията се връща обратно в Торонто, обаждане до брокера да купува и миг по-късно да продава. Никакви пари не са сменили собствениците си. Всичко е станало посредством договорки. И така, защо да развивате финансовия си гений? Само вие можете да си отговорите на този въпрос. Аз мога да ви кажа защо аз самият развивах тази сфера на моята интелигентност. Направих го, тъй като исках да печеля бързо пари. Не защото имам нужда, а защото искам. Това е невероятен образователен процес. Развивам коефициента на финансовата си интелигентност, защото желая да участвам в най-бързата и най-голяма игра на света. И, със скромните си възможности, бих искал да бъда част от тази безпредседентна еволюция на човечеството, ерата, когато хората работят само с ума, а не и с телата си. Освен това екшената е именно тук. Тук се случват нещата. Това е духът на времето. Страшни ткове. И забавно. Ето защо инвестирам в финансовата си интелигентност, в развитието на най-могъщия актив, който притежавам. Искам да бъда със смело вървящите напред хора. Не искам да съм сред изоставащите. Ще ви дам прост пример как се създават пари. В началото на 90-те години на XX век економика на Феникс, Аризона, беше в ужасно състояние. По време на едно телевизионно предаване се появи финансов плановик, който започна да споделя мрачните си финансови прогнози. Съветът му беше да спестяваме пари, заделете всеки месец долар 100, рече той, и след 40 години ще бъдете мултимилионери. Преди 20 години, защо хората, които спестяват, са сред бобещите? През 70-те години на XX век беше възможно да пестиш за пенсия. Лихвените проценти за спестовните сметки бяха двуцифрени числа и спестяванията наистина можеха да увеличат богатството ни. Но тези дни отминаха отдавна. Появиха се отрицателните лихвени проценти или отрицателните лихви. Днес много банки вземат от спестяващите, хората кси за парите, които държат в спестовните си сметки. И хората, които спестяват, всъщност губят. Е, ежемесечното заделяне на пари е добра идея. Това е един от вариантите този, към който се придържат повечето хора. Проблемът е, че това пречи на човек да вижда какво става в действителност, и в резултат той пропуска големи възможности за значително по-голямо нарастване на парите си. Светът просто ги отминава. Както казах, по нова време економиката беше в ужасно състояние. За инвеститорите това пазарно объркване е перфектен момент да действат. Голяма част от парите ми бяха вложени на фондовата борса и в жилищни блокове. Затова наличните ми средства бяха твърде малко. Тъй като хората продаваха масово имоти, аз купувах. Не спестявах пари, над 1 милион долара работеха за нас с ким в бързо развиващия се пазар. Това бе най-добрият момент за инвестиране. Економиката беше в плачевно състояние. Наистина не можех да отмина тези древни сделки и да не се възползвам от тях. Къщи, стрували преди 100 000, сега се продаваха за долар 75 000. Но вместо с местни брокерски агенции, аз започнах да търгувам с адвокатски кантори по несъстоятелност или дори на право на стълбите на съда. На тези места понякога бе възможно да купиш за долар 20 000 или по малко къща, струваща долар 75 000. Един приятел ми даде назаем за 90 дни долар 2000, за които трябваше да му върна долар 200 повече. Дадох тези долар 2000 на адвоката за предварителния договор. Докато той оформяше документацията за покупко продажбата, пуснах обява, че продавам само за 60.000 60 000 къща, струваща долар 75 хиляди. Телефонът от отзвънене. Потенциалните купувачи бяха пресети, щом къщата стана моя по закон, им дадохме възможност да я огледат. Бяха обзети от треска, имутът бе продаден за минути. Помолих да платят $2,500 за извършването на процедурата и си тръгнах, оставяки от тук нататък всичко в ръцете на агенцията. Върнах на приятеля си $2,200 според оговорката. Той беше щастлив. Купувачът на къщата беше щастлив, адвокатът беше щастлив и аз бях щастлив. Бях продал за долар 60 000 къща, която ми бе струвала 20 000. Така от парите в колонката ми са активи бяха създадени долар 40 хиляди. Обща продължителност на работното време – 5 часа. И така сега, когато сте на път да станете финансово пограмотни и да разчитате по умело цифри, ще ви покажа защо това е пример за измислене на пари. На схемата на следващата страница $40 000 са създадени в колонката с активи. Парите са измислени и не са обложени с данъци. При лихва 10% към приходите се прибавя паричен поток от $4 годишно. По време на този вървеш надолу пазар, Еким, успяхме да осъществим 6 такива прости транзакции през свободното си време. Макар огромната част от парите ни да беше затворена в по-големи недвижими имоти и на фондовата борса. Ние се умяхме да създадем активи за повече от долар 190 0, носещи 10% лихва чрез въпросните 6 транзакции, купи, създай и продай. Голяма част от тези долар 19 000 на година, отиват за изплащането на фирмени разходи като коли, бензин, пътувания, за страховки, вечери с клиенти и други подобни. Преди държавата да има възможност да обложи сданъци тези приходи, те отиват за покриване на напълно законни разходи. Колко ще трябва да печелите, ако държавата удържа 50% от приходите ви? А колко време ще ви бъде необходимо, за да спестите 40 000 долар? Това бе прост пример как се измислят, създават и пазят парите с помощта на финансовата интелигентност. Запитайте се колко време ще ви трябва, за да спестите долар 190 000. И дали банката ще ви плаща 10% лихва върху тях? Банковата полица е валидна 30 години. Надявам се никога да не ми изплатят тези долар 190 хиляди. Ще трябва да плащам данък, ако ми изплатят главницата, освен това долар 19 хиляди, изплащани ежегодно в продължение на 30 години, се равнява на малко повече от долар 500 хиляди. Питали са ме какво става, ако човек не плати. Такива неща се случват и може да бъдат и за добро. Къщата за $60 000 можеше да бъде взета обратно и препродадена за $70 000, което означаваше още $2 и 500 такса за уреждане на процедурата. Транзакцията пък нямаше да струва нищо в съзнанието на новия купувач и процесът би могъл да продължи. Първия път, когато продадох къщата, върнах $2 000. Технически тази транзакция не ми струва нищо. Моята възвръщаемост на инвестицията ROI е безкрайна. Ето пример как могат да се изкарат много пари без да се влагат никакви. При втората транзакция, препродажбата, щях да сложа в чоба си долар 2000 и оговорката отново щеше да е да ми се изплаща разсрочено в продължение на 30 години. Каква би била моята ROI, ако ми плащат, за да правя пари? Не знам, но със сигурност би била голяма отколкото ако спестявам долар 100 всеки месец което всъщност започва като $150, тъй като $100 се отделят след като бъде платен данъкът върху доходите, в продължение на 40 години при тези ниски лихви. Това не е особено интелигентно. Може да е безопасно, но не е умно. Преди 20 години – кризите. През последните 30 години преживяхме три големи кризи. Първата беше през 1989-1990 година когато недвижимото имущество стана по-евкино от всякога. Втората настъпи през 2001-2002 година, когато се пукна Дотком Баунат, а третата през 2008-2009 година, когато се пукна този на недвижимото имущество. Всяка от тях даваше възможност да се измислят пари. Това не можеш да го направиш тук, това е незаконно, лъжеш. Много по-често чувам тези коментари, отколкото, можеш ли да ми покажеш как да го направя. Математиката е проста. Нямате нужда от алгебра или смятане. Правните транзакции и обслужването на плащанията съм възложил на специализирана компания, занимаваща се с това. Не се налага да ремонтирам покриви и да отпушвам туалетни, защото с тия проблеми се занимават собствениците. Това е тяхната къща. От време на време някой не плаща. И това е прекрасно, тъй като следват наказателни такси или пък този някой се изнася и имутът се продава отново, с което пък се занимава съдебната система. Възможно е подобен бизнес да не се окаже удачен там, където живеете. Пазарните условия може да са различни, но примерът иллюстрира как един прост финансов процес може да създаде стотици хиляди долари с малки суми и нищожен риск. Примерът показва как парите могат да бъдат само договорка. Всеки, който има средно образование, може да го направи. Въпреки това, повечето хора няма да го направят. Те се вслушват в стандартния съвет работи здраво и спестявай пари. За около 30 работни часа в колонката с активи бяха създадени приблизително 190 000 и не бяха платени никакви данъци. Кое ви се струва по-трудно? Първи работи здраво. Плащай 50% за данъци. Спестявай е това, което ти остава. После спестяванията ти ще печелят 5%, които също ще се облагат с данъци. Или, втори, отдели време за развитието на финансовата си интелигентност. Впрегни на работа силата на твоя мозък и на колонката с активите. Ако изберете първия вариант, непременно вземете предвид още е един фактор колко време ще ви бъде необходимо, за да спестите долар 190 000. Времето е един от най-важните ви активи. Сега може би ще разберете защо поклъщам тъжно глава, когато чуя родителите да казват, детето ми се справя добре в училище и получава добро образование. Възможно е да е добро, но дали е и адекватно. Преди 20 години, славни бяха унези дни, да печелите 5% от спестовна сметка. Славни бяха унези дни, много неща се промениха през последните 20 години и днес голяма част от някога разумните съвети са вече стара отживелица. Като отдавна купено мляко, съветът, да спестяваме пари, е с отдавна изтъкъл с на годност. Наясно съм, че гореизложената стратегия за инвестиране е – дребна риба. Тя обаче иллюстрира как малкото може да стане голямо. Ще подчертая отново успехът ми отразява значението на стабилната финансова основа, която се поставя с стабилно финансово обучение. Макар вече да говори за това, заслужава си да го повторя финансовата интелигентност, съставена от следните четири главни технически умения. Първи – счетоводство. Счетоводство е финансова грамотност или умението да се разчитат числа. Това умение е от основно значение, ако искате да изградите бизнес или да инвестирате. Втори – инвестиране. Инвестиране е знанието как парите да правят пари. Трети – познаване на пазара. Познаване на пазара е науката за търсенето и предлагането. Александър Грэм Бел дава на пазара това, което е искал. Същото прави и Бил Гейтс. Струващата долар 75 къща, предложена за $60000 60 000 и купена за долар 20 000 също е пример за използване на създадената от пазара възможност. Един продава, друг купува. Четвърти – законът. Има се предвид придобиването на известна представа за счетоводното, фирменото и държавното законодателство. Моята препоръка е да играете в съответствие с правилата. Това именно е основата или наборът от умения, които са ви нужни, за да забогатеете, независимо дали посредством купуването на малки къщи, жилищни блокове, компании, акции, ценни книжа, ценни метали, безбулни, картички или други подобни. След години пазарът на недвижимо имущество се съживи, и всички обърнаха погледите си към него. Фондовата борса започна да процъфтява и всички се втурнаха към нея. Американската економика отново се изправяше на крака. Започнах да продавам и да пътувам до Перу, Норвегия, Малайзия и Филипините. Начинът на инвестиране се бе променил. Вече не купувахме недвижимо имущество. Сега само наблюдавам как стойностите в колонката с активи растат и вероятно ще започна да продавам. Предполагам, че някоя от онези шест къщи ще бъде продадена и полицата за долар 40 000 ще се превърне в пари в брой. Тогава ще се обадя на счетоводителя си, за да го предупредя да намери начин и да предпази сумата. Това, което искам да кажа, е, че инвестициите идват и си отиват. Пазарът има своите възходи и спадове. Економиката се подобрява и влушава. Светът непрекъснато ни предлага невероятни възможности, всеки ден от нашия живот, но най-често не ги виждаме. Те обаче са тук, и колкото повече се променя светът, колкото повече се променят технологиите, толкова повече възможности ще ни се предоставят да подсигурим финансово семейството си за поколения напред. И така, защо да си правите труда да развивате финансовата си интелигентност? Единствено вие самите можете да отговорите на този въпрос. Аз знам защо продължавам да уча и да се развивам. Правя го, тъй като знам, че предстоят промени. И предпочитам да ги приветствам, вместо да се вкопчвам в миналото. Знам, че ще има пазарни възходи и падения. Искам да развивам непрестанно финансовата си интелигентност, тъй като при всяка пазарна промяна някои хора ще молят на колене да ги вземат на работа. Между други ще изтеглят слабата карта, която им подава съдбата от време на време всички изтегляме такава карта и ще я превръщат в милиони. Ето това е финансова интелигентност. Често ме питат за слабите карти, които съм превърнал в милиони. Не смея да използвам много примери от личния си опит, да не би да излезе като хвалба. Определено нямам такова намерение. Давам тези примери само като иллюстрация за реални и прости случаи и за да ви докажа, че това е лесно и става дори още по-лесно, ако се запознаете добре с четирите стълба на финансовата интелигентност. Аз лично използвам предимно две средства за финансов растеж недвижимо имущество и акции от малки компании. Недвижимото имущество е моят фундамент. Имотите ми осигуряват постоянен паричен поток и от време на време рязко покачват стойността си. Акциите от малки предприятия се използват за бърз растеж. Не препоръчвам нищо от това, което правя. Примерите не са нищо повече от примери. Ако възможността е прекалено сложна и не съм наясно с инвестицията, не се захващам с нея. Проста математика и здрав разум – това е всичко необходимо, за да бъдете добре финансово. Пет са причините да използвам примери. Първи – да вдъхновявам хората да научат повече. Втори – за да видят, че е лесно, ако основата е стабилна. Трети, за да покажа, че всеки може да се здобие с голямо богатство. Четвърти, за да видят, че има милиони начини да постигнеш целите си. Пети, за да покажа, че не е нужно да бъдат професори. През 1989 при джогинга си редовно минавах през един прекрасен квартал в Портланд, Орегон, с малки, елегантни къщи. Почти очаквах да видя червената шапчица да върви по улицата на път към дома на баба си. Навсякъде висяха табелки, продава се. Пазарът за дървен материал беше в ужасно състояние, фондовата борса току-що се беше сринала и економиката се намираше в депресия. Направи ми впечатление, че една от табелите, продава се, явно беше стояла по дълго. Изглеждаше доста стара, и както си правех, джогинг един ден, се натъкнах на собственика. Изглеждаше притеснен, колко искате за къщата, попитах аз. Той се обърна и се усмихна неубедително. Направете вие предложение, отвърна той, повече от година опитвам да я продам. Никой вече не идва дори на оглед, аз ще я огледам, обявих аз. Половин час по-късно купих къщата с долар 20 000 по от цената, която бе поискал. Къщитката беше симпатична, с две спални, чието прозорци бяха украсени с дърворезба. Беше построена през 1930 светлосиня. Тук там са акценти в сиво. Имаше красива каменна камина и беше чудесна за даване под найем. Платихме на собственика първоначална вноска от $5000 за къща, която купувах за $45000, но която струваше всъщност $65000, само дето никой не желаеше да я купи. Собственикът се изнесе след седмица, щастлив, че се е отървал от нея, и вътре се нанесе първият ми найемател, професор в местен университет. В края на всеки месец, след плащането на месечните вноски за погасяването на ипотечния кредит и другите разходи около имота, слагах в джоба си едва долар Не беше особено вълнуващо. Една година по-късно засегнатият от депресията пазар на недвижимо имущество в Орегон започна да върви нагоре. Калифорнийските инвеститори, спращащи от пари джобове от все още процъфтяващия пазар на недвижимо имущество в своя щат, Тръгнаха на себе и изкупуваха Орегон и Вашингтон. Продадохме къщичката за $95 000 на една млада двойка от Калифорния, която сметна, че прави изгодна сделка. Капиталовата ни печал бъл почти $40 000 бе поставена в полица за отсрочване плащането на данъци и аз се заех да търся нещо, в което да вложа парите си. След около месец открихме жилищен блок с 12 апартамента, в непосредствена близост до фабриката на... Intel Corporation, в Бивъртън, Орегон. Собствениците живееха в Германия, нямаха представа колко струва имутът и искаха да се отърват от него. Предложих долар 275 000 за сграда, струваща долар 450 000. Те се съгласиха на долар 300 000. Купих жилищния блок и го задържах две години. Използвайки същия процес за отсрочване на плащането на данъците, продадохме блокът за долар 495 000 и купихме блок с 30 апартамента в Финикс, Аризона. По това време с ким вече се бяхме преселили там, за да се спасим от дъждовете, и така или иначе трябваше да продаваме. Подобно на пазара в Орегон преди време, пазарът на недвижимо имущество в Финикс беше в депресия. Купихме блока в Фини за за $875,000 при първоначална вноска $225,000. Паричният поток от него беше малко повече от $5,000 на месец. Проблемът с сигурните инвестиции е, че често са дезинфекциран и т.е. Да са направени толкова безопасни, че печалбите стават по-малки. Пазарът в Аризона започна да върви нагоре и след няколко години един инвеститор от Колорадо предложи долара 1 милион и 200 хиляди за имота. Давам този пример, за да демонстрирам как една малка сума може да нарасне значително. И отново за това се иска разбиране на финансови отчети, инвестиционни стратегии, пазара и закона. Ако не са компетентни в тези области, хората очевидно ще трябва да следват стандартната догма да залагат на безопасното, да диверсифицират и да инвестират само на сигурно. Проблемът с сигурните инвестиции е, че често са дезинфекцирани, т.е. са направени толкова безопасни, че печалбите стават по-малки. Повечето големи брокерски къщи не биха се занимавали със спекулативни транзакции, за да предпазят както самите себе си, така и своите клиенти. И това е една разумна политика. Истински привлекателните сделки не се предлагат на новаци. Често най-добрите оферти, които правят богатите още по-богати, се дават на онези, които са наясно с правилата на играта. Технически е незаконно да предлагаш спекулативни сделки на човек който не е врял и «кипял» в тези неща, но, разбира се, това също се случва. Колкото по врял и «кипял» ставам, толкова повече възможности се изпречват на пътя ми. Друго следствие от постоянното развиване на финансовата интелигентност е, че все по-често ще ви се предоставят възможности за печалба. Колкото по-голяма е финансовата ви интелигентност, толкова полесно ще преценявате дали дадена сделка е добра. Именно тя е способна да различи неизгодната сделка или да я превърне в изгодна. Колкото повече научаваме, има много да се учи толкова повече пари правим, просто защото с времето трупаме опит и мъдрост. Имаме приятели, които играят на сигурно, работят здраво в своята професионална сфера и не постигат финансова мъдрост, за чието натрупване е нужно време. Нашата философия е да сеем семена в колонката с активи. Започваме с малко и сеем семена. Едни от тях израстват, други не. Във фирмата си за недвижимо имущество имаме имоти на стоеност няколко милиона долара. Онова, върху което искам да наблегна, е, че повечето от тези милиони започнаха като малки инвестиции за долар 5000-доллар 10000. Имах късмета всички тези първоначални вноски да предшестват непосредствено бързото разрастване на пазара на недвижимо имущество и да се увеличат освободени от данъци. През годините неколкократно продавахме имотите, за да купим с печелените пари по големи имоти, които след това също да продадем, за да купим още по-големи. Акциите и ценните ни книжа са защитени от корпорация, която с наричаме личния ни взаймен фонд. Имаме приятели, които търгуват единствено с инвеститори като нас, разполагащи всеки месец с достатъчно средства, за да инвестират. Купуваме рискови спекулативни частни компании, готови да разпродадат акциите си на фондовата борса в Съединените щати или Канада. Ето един пример, колко бързо може да се печели по този начин. Да речем, че купите 100 000 акции по 25 цента непосредствено преди компанията да стане публична. Шест месеца по късно компанията е излиза на борсата и сега 100 000 акции струват долар всяка. Ако компанията бъде управлявана добре, цената ще продължи да расте и може да достигне или дори да надмине $20 за акция. Случвало се е нашите $25 000 да достигнат 1 милион за по-малко от година. Това не е равносилно на хазарт, ако знаете какво правите. Хазарт е, ако просто си хвърлите парите в някаква сделка и разчитате единствено на молитвите си. Идеята е да използвате техническите си познания, мъдростта и любовта си към играта, за да намалите риска. Разбира се, такъв има винаги, но финансовата интелигентност увеличава шансовете за успех. Следователно онова, което е рисковано за един, не е толкова рисковано за друг. Това е главната причина постоянно да насърчавам хората да инвестират повече в своето финансово обучение, отколкото в акции, недвижимо имущество и каквото и да било друго. Колкото сте поумни, толкова по голяма вероятност има да спечелите. Типът акции, в които инвестирам лично аз, са особено рискови за повечето хора и изобщо не ви го препоръчвам. Аз играя тази игра от 1979 и имам голям опит, но ако осъзнаете защо инвестиции от този род са рисковани за повечето хора, може би ще успеете да промените живота си така че и за вас няма да бъде рисковано да превръщате долар 25 за една година в 1 милион. Това не е равносилно на хазарт, ако знаете какво правите. Хазарт е, ако просто си хвърлите парите в някаква сделка и разчитате единствено на молитвите си. Както вече стана дума, нищо от написаното тук не е препоръка. Използвам го само като пример за прости и възможни неща. Това, което правя, не е кой знае какво на фона на голямата картина. За средностатистическия човек обаче пасивен доход от долар 100 000 годишно не е нещо трудно постижимо. В зависимост от пазара и умствените ви способности, може да го осъществите в рамките на 5 до 10 години. Ако живеете скромно, този пасивен доход от долар 100 000 годишно ще бъде добра материална осигуровка, независимо дали работите. Ако желаете, може да продължите да работите или пък да изберете да си вземете дълъг отпуск и да използвате държавната данъчна система в своя полза. За мен лично фундаментът е недвижимото имущество. Обичам го, тъй като е стабилно и промените в него стават бавно. Искам фундаментът ми да е солиден. Паричният поток е доста стабилен и, ако се управлява правилно, има добър шанс да увеличи стойността си. Хубавото на солидния фундамент е че ми позволява да поемам по голям риск във връзка с спекулативните акции, които купувам. Ако реализирам големи печалби на фондовата борса, плащам данъка си върху капиталовата печалба и реинвестирам остатъка в недвижимо имущество, по този начин подсилвам още повече колонката си с активи. И само още нещо за недвижимото имущество. Пътувал съм по цял свят и съм преподавал изкуството на инвестирането. Във всеки град хората твърдят, че човек не може да купи ефтино имоти. Моят опит показва друго. Много изгодни сделки има дори в Нью-Йорк или Токио, или в предградията на големите градове, но повечето хора не ги забелязват. В Сингапур, където цените на недвижимото имущество са високи, все още могат да се намерят добри предложения на съвсем малки разстояния. Затова, когато някой заяви, това не може да се направи тук, се чувствам длъжен да му напомня, че може би е по-правилно да каже, не знам как да го направя тук. За сега, големите възможности не се виждат с очите, а с ума. Повечето хора така и не забогатяват, защото нямат финансово образование и не разпознават възможности, които се намират непосредствено пред тях. Често ме питат как да започна. С последната глава на тази книга давам десете стъпки, които следвах по пътя към финансовата си независимост. Никога не забравяйте да се забавлявате. Когато научите правилата и речника на инвестирането и започнете да градите колонката си с активи, вероятно ще установите, че и тази игра е като всяка друга игра. Понякога печелите, друг път се учите. Но непременно се забавлявайте. Големите възможности не се виждат с очите, а с ума. Повечето хора никога не печелят, тъй като много се страхуват да не изгубят. Ето защо училището ми се струва толкова глупаво нещо. Там ни учат, че грешките са нещо лошо и ни наказват за тях. Хората обаче се учат, правейки грешки. Учим се да вървим, като падаме. Няма как да се научим да ходим без да паднем нито веднъж. Същото става и когато се учим да караме колело. Още имам белези по коленете, но днес мога да карам велосипед без да се замислям. Същото се отнася и за забогатяването. И главната причина повечето хора да не са богати е страхът им от провала. Победителите не се плашат от загубата, но губещите го правят. Провалът е част от процеса, водещ към успех. Който избягва провалите, избягва и успеха. Аз гледам на парите като на игра на тенис. Играя здраво, допускам грешки, поправям ги, правя нови грешки, поправям тях и така ставам все по-добър. Ако загубя играта, подавам ръка на опонента си, ръкувам се с него, усмихвам се и казвам, до другата събота. Има два типа инвеститори. Първи, по разпространения тип са тези, които купуват готови инвестиции. Обръщат се към компания за недвижимо имущество, борсов агент или финансов плановик и купуват нещо от тях. То може да е взаимен фонд, недвижими имот, акции или ценни книжа. Това е чист и прост начин за инвестиране. Аналогичен пример е човекът, който отива в магазина, за да си купи компютър. Втори, втория тип са инвеститорите, които създават инвестиции. Те обикновено формират сделката като хората, които купуват части за компютър и ги сглобяват сами. Аз нямам представа как да сглобявам компютър, но знам как да сглобявам отделните части на дадена възможност или познавам хора, които знаят как да го направят. По принцип професионалните инвеститори са от втория тип, понякога сглобяването на отделните компоненти може да отнеме години. А понякога така и никога не се сглобяват. Богатият татко ме насърчаваше да стана именно този тип инвеститор. Много е важно да се научиш да сглобяваш частите, тъй като големите печалби са именно тук. Но понякога има и огромни загуби, ако вълната се обърне срещу теб. Ако желаете да бъдете от втория тип инвеститори, трябва да развиете три основни умения. Първи. Да откривате възможности, пропуснати от всички останали. Вие виждате с ума си това, което другите пропускат с очите. Един приятел, например, купи запусната стара къща. Всички се чудеха защо я бе купил само при вида и ти настръхваха косите, но за разлика от всички нас, той бе видял, че къщата се продава с 4 празни парцела. След като купи къщата, той я събори и продаде 5 парцела за три пъти по висока цена от тази, която бе платил. Така за два месеца работа спечели $75 000. Парите не са кой знае колко, но със сигурност са доста повече от минималната заплата. А техническото изпълнение не е трудно. Втори, да осигурявате нужните средства. Средностатистическият човек ходи за тази цел единствено в банката. Вторият тип инвеститор трябва да знае как да набира капитал, това може да се прави по много начини, без да се намесва банката. Като начало се научих да купувам къщи без помощта на банката. А освоеното умение да се набират средства е поценно от самите къщи. Твърде често чувам, банката няма да ми отпусне заем, или нямам пари, за да го купя. Ако искате да станете инвеститор от втория тип, непременно трябва да се научите да правите това, което спира повечето хора. С други думи, мнозиеството позволява липсата на пари да им попречи да направят сделка. Успеете ли да се справите с това препятствие, ще бъдете с милиони пред другите, които не са освоили тези умения. Многократно съм купувал къща, акции или жилищен блок без да имам пени в банката. Веднъж купих жилищен блок за първи 2 милиона долара. Осъществих го посредством писмен договор между продавач и купувач. Тогава събрах долар 100 000 за капарото, което ми осигури 90 дни за намирането на останалата част от парите. Защо го направих ли? Защото знаех, че действителната стойност на сделката е 2 милиона. Така и не събрах сумата. Но човекът, който ми зае въпросните долар 100 хиляди, ми даде долар 50 000, задето му намерих тази сделка, той зае моето място, а аз се оттеглих. Общото работно време 3 дена. И отново, поважно е какво знаете, а не какво купувате. Инвестирането не е купуване, тук по-скоро става дума за знание. Трети да организирате умни хора, интелигентните хора работят с или наймат хора, които са поинтелигентни от тях самите. Когато имате нужда от съвет, на всяка цена избирайте мъдро съветника си. Има да се учи много, но наградата може да бъде астрономическа. Ако не искате да научите тези неща, тогава е препоръчително да бъдете инвеститор от първи тип, най-голямото ви богатство е това, което знаете, а най-големият ви риск е онова, което не знаете. Риски има винаги, затова се научите да го управлявате, вместо да го избягвате. Учебен курс урок 5 – Обобщение Робърт дава два контрастни примера. Първията – историята на Александър Грайан бел неспособен да задоволи нарастващото търсене на своя продукт, той опитва да продаде компанията си на «Уестърн Юниян» за долар 100 000. «Уестърн Юниян» не вижда възможността и отказва. Така се създава индустрия за милиарди долари. Вторият пример е за съкръщенията в една местна компания, представени в новините по телевизията. Камерите бяха заснели как един от съкратените менеджери умоляваше да го върнат на работа. Той тък му си бе купил къща и се страхуваше, че ще я загуби. Страхът и липсата на увереност в себе си живеят във всеки от нас. От 1984 Робърт превръща преподаването в своя професия и от тогава наблюдава това явление в хиляди хора, в това число и в самия себе си. Всички имаме огромен потенциал и всички се съмняваме в себе си. Смелостта е условие за успеха в живота. Робърт страда всеки път, когато вижда, че курсистите му знаят отговорите, но се страхуват да действат в съответствие с тях. Финансовият гений изисква както технически познания, така и кураж. Съветът да поемат риск, да бъдат дръзки, да дадат възможност на своя гений да преобразува страха в сила и интелигентност плаши въши мнозина, тъй като повечето хора предпочитат да заложат на сигурността, щом става дума за пари. Предстоят много промени. Развиването на коефициента на финансовата интелигентност ще ви позволи да гледате на тях с вълнение вместо през призмата на страха. Ще виждате възможностите и ще действате в съответствие с тях, за разлика от хората, които позволяват на страха да ги дърпа назад и просто да наблюдават как другите вървят смело напред. Преди 300 години Земята е била богатство. По-късно богатството преминава във фабриките и производството. Днес е в информацията. Проблемът е, че информацията прелита около света със скоростта на светлината и промените ще бъдат подрастични и ще се осъществяват по-бързо. Броят на новите мултимилионери ще нарасне значително. Ще има и такива, които ще изостанат. Някои се придържат към устарели модели и обвиняват за финансовите си проблеми технологиите, економиката или своя шеф. Те не осъзнават, че най-големият им пасив са старите идеи. Дадена идея или начин да се правят нещата вчера може и да са били актив, но вчера вече е отминало. Робърт дава пример с една жена, посетила курса му, когато преподава изкуството на инвестирането, използвайки като учебно помагало измислената от него игра, потоци пари и търговски марки. Играта учи хората как работят парите и как си взаимодействат отчетът за приходите и счетоводният баланс. На някои хора играта им е неприятна, на други им харесва много, трети просто не осъзнават за какво става дума. Жената в този пример не успява да разбере как неща, които е смятала за актив, като яхтата се отразяват отрицателно върху паричния й поток. Тя изтегля няколко неудачни карти, и играта не й потръгва. Накрая тя се ядосва и иска да й възстановят сумата за курса, отказвайки да осъзнае какво от нея самата отразява играта. Игрите са могащо средство за обучение, тъй като отразяват поведението и са система за незабавна обратна връзка. Понататък Робърт разказва какво се случва с разстроената жена. След като се успокоява, тя успява да съзре известна връзка между играта и своя живот, че никога не е обръщала внимание на финансовата му страна, и за това е пострадала. Играта «Потоци пари търговски марки» е замислена така, че да учи играчите да мислят и да създават нови и разнообразни финансови възможности. Едни го постигат с лекота, на други им е потрудно. Най-бързо се измъкват от умадосаната въртелешка играчите, които имат творчески финансов ум. Някои от играещите, потоци пари, търговски марки, печелят големи суми, но не знаят какво да правят с тях. Точно така става и в реалния живот. Други се оплакват, че не им се падат подходящите карти. И за това не правят нищо. Трети изтеглят картата с подходящата възможност, но да няма достатъчно пари. А някои имат парите, изтеглят страх на карта, но не виждат възможността, която буквално се усмихва на среща им. Всички тези типове поведение се наблюдават и в живота. Финансова интелигентност е просто да имаш повече възможности, да се същаш за начини да създаваш възможности или да променяш ситуациите така, че да работят в твоя полза. Късметът се създава, затова създавайте вашия късмет. Парите, които, между другото, не са нещо реално, а са само това, което се договорим да бъдат не са най-големият ни актив. Умът е най-големият ни актив. Обучавайте го добре, милиони могат да бъдат спечелени от нищо само с идеи и договорки. Заделянето на пари всеки месец е разумна идея, но може да ви заслепи за онова, което се случва в действителност и да стане причина да изпуснете възможности за много позначителен растеж. В началото на 90-те години на XX век економиката на Феникс, Аризона, е в ужасно състояние. Робърт и съпругата му Ким използват момента, за да инвестират в недвижимо имущество. Той дава пример как купуват за долар 20 000 къща, струваща долар 70 и плащайки при подписването на предварителния договор капър от долар 2 000, които един приятел му дава назаем оговорката да му върне долар 2 200 -тен. Докато върви оформянето на документацията за покупко-продажбата, той пуска обява, че продава само за 60 000 къща, струваща 75 000, без плащане на капаро при подписването на първоначалния договор. Къщата е продадена минути след като става негова по закон. В резултат всички са щастливи. Така от парите в колонката с активи на Робърт са създадени 40 000. При лихва 10% към приходите се прибавя паричен поток от долар 4000 годишно. Обща продължителност на работното време 5 часа. Ако купувачът в крайна сметка не успее да плати, просто си вземат имота обратно и го препродават. Печалбите пак са по-големи от спестяването всеки месец на пари от получените приходи след облагането им с данъци. Всичко е законно, с правните транзакции и обслужването на плащанията се занимава специализирана компания. На Робърт и Ким не им се налага да ремонтират покриви или да отпушват туалетни, защото къщата е собственост на купувача. Няколко години по-късно пазарът в Феникс се стабилизира и, тъй като вече не си струва да търсят изгодни сделки там, семейството се премества да живее другаде. Възможно е там, където сте, пазарните условия да са различни и тази стратегия да не е подходяща за вас. Но примерът иллюстрира как един прост процес може да създаде стотици хиляди долари с малки суми и нищожен риск. Примерът показва как парите могат да бъдат само договорка. Вие какво предпочитате да работите здраво, да плащате данъци и да спестявате от онова, което ви остане, като плащате данък и върху получаваните лихви. Или да отделите време за развиване на финансовата си интелигентност. Пазарът има своите възходи и спадове, а инвестициите идват и си отиват. Светът непрекъснато ни предлага невероятни възможности, просто трябва да можете да ги виждате. Робърт споделя друг случай, когато купува къща за долар 45 000, докато пазарът в Портланд, Орегон е в депресия, и я дава под наем с много малка печалба. Година по-късно пазарът се съвзема и Робърт я продава за долар 95 000, като реинвестира капиталовата печалба в жилищен блок с 12 апартамента на стойност долар 300 000 в Бивъртън, Орегон. Две години по-късно продава и него, а печалбата влага в блок с 30 апартамента в Финиц, струващ долар 875 000. След няколко години един инвеститор предлага долар 1 200 000 за имота. Това е пример, как една малка сума може да нарасне значително. Колкото повече развивате финансовата си интелигентност, това изисква време, толкова повече възможности ще ви се предоставят. Философията на Робърт е да се сеят семена в колонката с активи. Да се започва с малко и да се сеят семена. Едни от тях ще израстват, други не. Някои от тези малки семена ще поръснат и ще се превърнат в инвестиции на стойност милиони долари. Робърт и Ким купуват също така рискови спекулативни частни компании, готови да разпродадат акциите си на фондовата борса. Това е рисково, но колкото повече развивате финансовата си интелигентност, толкова по-малък става рискът. Колкото сте по-умни, толкова по-голяма вероятност има да спечелите. На унези, които твърдят, че там където живеят, не се предлагат истински изгодни сделки с недвижимо имущество, Робърт отговаря, че такива сделки има навсякъде, просто остават незабелязани. Повечето хора нямат необходимото финансово образование, за да разпознават възможности, които се намират непосредствено пред тях. Докато развивате коефициента на финансовата си интелигентност и започвате да я прилагате на практика, не забравяйте да се забавлявате. Понякога ще печелите, друг път ще губите, но винаги се забавлявайте. Не се страхувайте да губите, защото провалът е част от процеса, водещ към успех. Има два типа инвеститори. Първите купуват готови инвестиции от финансов плановик или борсов агент. Вторите създават такива и те именно са известни като професионални инвеститори. Ако желаете да бъдете от втория тип инвеститори, трябва да развиете три основни умения. Първо, да откривате възможности, които всички останали пропускат. Второ, да осигурявате средства. И трето, да организирате умни хора и да наймате хора, които са поинтелигентни от вас. Риски има винаги, затова трябва да се научите да го контролирате, а не да го избягвате. Факт за лявото мозъчно полукълбо, малките суми пари могат да бъдат превърнати в големи с помощта на дълновидни инвестиции, направени в подходящия момент. Факт за дясното мозъчно полукълбо, Робърт винаги насърчава курсистите да гледат на игрите като на огледало, което им показва какво знаят и какво е нужно да учат. И, което е още по-важно, игрите отразяват поведението и със система за незабавна обратна връзка. Вместо учителят да изнасе лекция, самата игра е персонализирана лекция, създадена специално за вас. Факт за подсъзнанието – всички имаме огромен потенциал и сме благословени със всевъзможни дърби, но онова, което задържа повечето, е известната доза съмнение в собствените сили. На задни дърпа не толкова липсата на информация, колкото на самоувереност. Какво искаше да каже Робърт? Сега е време за размисъл. Запитайте се, какво иска да каже Робърт в този цитат, и защо казва това –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 Богатите хора често са творчески натори и ги поемат пресмет на риск. Защо вие да увеличавате финансовата си интелигентност? Защото искате да бъдете от хората, които създават сами късмета си. Най-могъщият актив, който притежава всеки от нас, е нашия ум. Ако е добре обучен, може да създаде огромно богатство, като че ли мигновено.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 е, са направени толкова безопасни, че печалбите стават по-малки. Това не е равносилно на хазарт, ако знаете какво правите. Хазарт е, ако просто си хвърлите парите в някаква сделка и разчитате единствено на молитвите си. Големите възможности не се виждат с очите, а с ума. Най-голямото ви богатство е това, което знаете. А най-големият ви риск е онова, което не знаете. Допълнителни въпроси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 Робърт казва, че на задни дърпа не толкова липсата на информация, колкото на самоувереност. Сещате ли се за пример от вашия живот или от живота на друг човек, когато неувереността се е изпречила на пътя на голяма възможност? Втори, някои хора имат много пари, но не напредват финансово. Защо? Трети, как развиването на финансовата ви интелигентност ви помага да виждате полесно дали дадена сделка е добра? Четвърти, Философията на Робърт е да се е семена в колонката с активи. А вие как сеете семена в колонката си с активи точно сега? Ако не го правите, какво е необходимо, за да можете да започнете да го правите? Пети, Робърт обозначава два типа инвеститори, такива, които купуват готови инвестиции, и такива, които създават инвестиции. Вие от кой тип сте? Този тип ли искате да бъдете? Шести, как се е проявявал в живота ви страхът от провал и как ви е възпрепятствал да се възползвате от предоставилите ви се възможности? Какво може да направите, за да се справите с този страх в бъдеще? Шеста глава, урок 6 – Работете, за да уча и те, а не за пари Сигурното работно място беше всичко за бедния татко. Ученето беше всичко за богатия татко. Преди няколко години ме интервюираха за един вестник в Сингапур. Младата репортерка пристигна на време и интервюто започна веднага. Седяхме в лаето на Луксозен хотел, пиехме кафе и обсъждахме целта на посещението ми в Сингапур. Предстояше ми да деля микрофона с Зиг Зиглар. Той щеше да говори за мотивацията, а аз за «Тайните на богатите». Иска ми се един ден и аз като вас да напиша бестселър заяви журналистката. Бях видял няколко от статиите, които бе написала за вестника, и бях впечатлен. Имаше ясен стил и успяваше да привлече интереса на читателите. Имате страхотен стил, отвърнах аз. Какво ви пречи да постигнете мечтата си? творбите ми не стигат до никъде промълви тя. Всички казват, че романите ми са превъзходни, но нищо не се случва. Затова продължавам да работя за вестника. Така поне имам с какво да си плащам сметките. Вие имате ли някакво предложение? Да, имам отговори в Бодро аз. Един приятел има школа тук, в Сингапур където учи хората как да продават. Прави курсове на тази тема за много от водещите корпорации тук. Мисля, че ако се запишете на някой от тях, ще дадете тласък на кариерата си. Събеседничката ми настрахна, да не искате да кажете, че трябва да се уча как да продавам. Кимнах, не говорите сериозно, нали? Кимнах отново, какво лошо има в това. Започнах да давам заден ход. Явно нещо я беше обидило и вече съжалявах, че изобщо заговорив на тази тема. Опитах да помогна, а се озовах в ситуация да трябва да защитавам предложението си. Имам магистрска степен по английска литература обясни репортерката, защо да ходя на курсове, за да се обучавам да бъда продавачка? Аз съм професионалистка, изучих тази професия, за да не трябва да бъда продавачка. Мразя търговците, единственото, което ги интересува, са парите. Защо тогава да се уче да продавам, кажете ми? И започна да прибира нещата си в дипломатическото куфарче. Интервюто беше приключило. На маситката за кафе лежеше един от поранните ми бестселари. Взех го, заедно с бележките, които бе нахвърляла в бележника си. Виждате ли това? Посочих аз към записките и тя сведе поглед към тях и попита на разбиращо, какво. Посочих отново към записките и, там пишеше, Робърт Гиосаки. Автор на бестселъри. тук пише, най-добре продаван, а не, най-добре пишещ, автор. Очите й се отвориха по-широко, аз съм ужасен писател. Вие сте превъзходна писателка, аз съм ходил на курсове по продажби. Вие имате магистрска степен, съберете двете заедно и ще получите, най-добре продаван, и, най-добре пишещ, автор. Погледът ти пламна гневно, никога няма да падна толкова ниско, че да почна да се уча как да продавам. Не е работа на хора като вас да пишат. Аз съм професионално обучен писател, а вие сте продавач. Не е справедливо. Прибра останалите си записки и по-бърза да излезе през голямата стъклена врата. Поне статията и за мен, която излезе на другата сутрин, бе и ласкава. Светът е пълен с умни, талантливи, образовани и интелигентни хора. Срещаме ги всеки ден, те са навсякъде около нас. Преди няколко дни забелязах, че нещо с колата ми не е наред. Спрях в един автосервис и младият автомонтьор я оправи за няколко минути. Разбра какъв е проблемът само като се вслуша в шума на мотора. Останах изумен, постоянно се шокирам колко малко печелят талантливите хора. Срещал съм изключително умни и високообразовани хора, които печелят по малко от долар 20 000 годишно. Един бизнес-консултант, специализирал в областта на медицината, ми обясни, че много от лекарите, заболекарите и хиропрактиците водят борба за финансово оцеляване. А до тогава си бях мислил, че доларите започваха да текат към чубовете им още с дипломирането. Въпросният бизнес-консултант ми каза, от голямото богатство ги дели само едно умение. Тази фраза означава, че повечето хора трябва да научат и овладеят само още едно умение и приходите им ще нараснат експоненциално. Вече стана дума, че финансовата интелигентност е комбинация от четоводство, инвестиране, маркетинг и право. Съчетайте тези четири технически умения и ще се убедите, че не е толкова трудно да правите пари с пари. Когато става дума за пари, единственото умение, познато на повечето хора, е да работят повече. Класически пример за синергия на умения е младата писателка от Вестника. Ако беше изучила прилежно уменията продаване и маркетинг, приходите й щяха да нараснат драстично. Ако бях на нейно място, щях да завърша курсове по копирайте, реклама и продажби. Тогава, вместо да работя във Вестник, щях да си потърси работа в някоя рекламна агенция. Дори заплащането и там да е по-низко, щеше да научи как да общува и рекламира с успех. Трябва да отдели също така време за изучаване на връзки с обществеността, тъй като това е много важно умение. Щеше да научи как да печели милиони от безплатна реклама, а нощем и през уикендите щеше да пише великия си роман. След като го завърши, щеше да бъде по-добре подготвена да го продава. И не след дълго щеше да стане автор на бестселър. Когато написах първата си книга, Айфлюан, то е при Чанги Хепа и Донт Гутов ако искате да бъдете богати и щастливи, не ходете на училище, един издател предложи да сменя заглавието на «Економика на образованието». Отговорих, че с такова заглавие ще продам само две книги, една на семейството и една на най-добрия си приятел. И те щяха да очакват да я получат безплатно. Избрахме неприятното заглавие «I feel то е прича Хепа и Донт в Чол, тъй като знаехме, че то само по себе си вече бе солидна реклама. Аз самият съм за образованието и за реформа в образователната сфера. Иначе не бих настоявал толкова години остарялата ни образователна система да бъде променена. Затова това избрах заглавие, което да ми осигури достъп до повече радио и телевизионни предавания, за да имам възможност да участвам в полемики по темата. Мнозина ме смятаха за ексцентрик, но книгата се продаваше много добре. Преди 20 години, защо образованието се проваля? Повечето учители нямат практически опит не са правили това, което преподават. Не са прилагали в реалния живот това, на което учат другите, не са допускали грешки, не са се учили от тях и не са прилагали наученото, продължавайки да се упражняват, на практика и да стават все по-добри. В училище ни учат да четем и да запаметяваме. Според мен ключът към обучението е да ни се дава възможност да прилагаме това, което учим. С Ким се срещаме няколко пъти годишно с нашите съветници и избираме книгите, които да четем и изучаваме заедно. Както иллюстрира конусът на ученето, виж урок, но едно, дискусията и взаимодействието са прекрасен начин да се учим. Когато през 1969 завърших Търговската морска академия, Образованието ми Татко бе много щастлив, Стандарт Тойло в Калифорния, мен е като втори помощник капитан на един от петролните си танкери. Заплащането беше ниско в сравнение с това, което получаваха моите съученици, но все пак това бе първата ми работа. Стартовата ми заплата бе долар 42 годишно, включително извънредните часове, като трябваше да работя само 7 месеца. Полагаха ми се 5 месеца отпуск. Ако исках, вместо да почивам цели 5 месеца, можех да тръгна с някой кораб за Виетнам и така да си отвоя заплатата. Желателно е да знаеш малко за много, това бе съветът на богатия татко. Очакваше ме страхот на кариера, но аз напуснах след 6 месеца и отидох в корпуса на морската пехота, за да се науча да летя. Образуваният ми татко бе съсипан. Богатият татко ме поздрави! Както в училище, така и на работното място, най-популярна е идеята за специализацията. Тоест, за да получаваш повече или да те повишат, трябва да специализираш. Затова, например, лекарите започват да учат за специалност, например ортопедия или педиатрия. Същото се отнася и за счетоводителите, архитектите, юристите, пилотите и тъ, на Образованието ми баща вярваше в същата догма». Ето защо бе толкова щастлив, когато най-накрая защити доктората си, но признаваше, че училищата възнаграждават хората, които учат все повече и повече за все по-малко и по-малко. Богатия татко ме насърчаваше да правя точно обратното, желателно е да знаеш малко за много, препоръчваше той. Ето защо години наред работих на различни места в неговите компании. Известно време бях в счетоводния му отдел. Въпреки, че най-вероятно нямаше да стана счетоводител, той искаше да уча чрез осмоза. Знаеше, че така ще освоя специфичния професионален жаргон и ще добия представа кое е наистина важно и кое няма особено значение. Работил съм също като момче за всичко в заведение и като строител, в сферата на продажбите и маркетинга. Правеше всичко възможно, за да подготви и едва мани с майк, Затова настояваше да присъстваме на срещите му с банкери, адвокати, с четоводители и брокери. Искаше да знаем по-малко за всеки аспект на неговата империя. Когато напуснах добре платената си работа в «Стандарт Тойл в Калифорния» образование, татко пожела да поведем откровен разговор. Беше смаян, не можеше да си обясни решението ми да се откажа от една толкова перспективна работа, която освен доброто заплащане предлагаше много други предимства, като чудесни бенефити, огромен отпуск и възможност за повишение. Една вечер ме попита защо напуснах. Така и не успях да му обясня, макар да се постарах. Моята логика не отговаряше на неговата. Проблемът бе там, че моята логика бе логиката на богатия татко. Сигурността, която дава работното място, означаваше всичко за образование татко. А за богатия татко учението беше всичко. Образование татко мислеше, че съм учил, за да стана корабен офицер. Богатият татко знаеше, че целта ми бе да уча международна търговия. Затова като студент пътувах в товарни кораби, петролни танкери и пътнически кораби до далечния изток и южните части на Тихия океан. Богатия татко настояваше да пътувам до Тихия океан, вместо до Европа, тъй като знаеше, че в близко време Възраждане очаква народите в Азия, а не в Европа. Докато повечето ми са ученици, в това число и майк, ходеха по парките в студентски домове, аз изучавах търговията, хората, бизнес-стиловете и културите в Япония, Тайван, Тайланд, Сингапур, Хонконг, Виетнам, Корея, Таити, Самоа и Филипините. Аз също ходех по парките, но не в студентски домове. Поръснах бързо. Образование татко просто не можеше да разбере защо реших да напусна и да отида в корпуса на морската пехота. Казах му, че искам да се науча да летя, но истинското ми желание бе да се науча да водя големи групи хора. Богатият татко ми беше обяснил, че най-трудното при управлението на една компания е справянето с хората. Беше служил три години в армията, образованието ми татко беше освободен от военна служба. Богатият татко ми бе помогнал да осъзная колко е важно да се науча да водя хората в опасни ситуации, следващото, на което трябва да се научиш. Е да бъдеш лидер, заяви той, ако не си добър лидер, ще те прострелят в гърба, както се случва много често в бизнеса. Когато се върнах от Виетнам през 1973, аз се увумих, макар да обичах да летя. Започнах работа в Xerox. Причината да го направя не бяха парите. Бях стеснителен човек и дори ми мисълта да продавам ме плашаше ужасно. Xerox осигурява една от най-добрите програми в Америка за обучение в сферата на продажбите. Богатия татко се гордееше с мен. образованието татко се срамуваше, като интелектуалец смяташе, че търговците са под нивото му. Работих с Xerox 4 години, докато преодоляя страха си от чукането по вратите и получаването на отказ. След като започнах да се нареждам постоянно на някое от първите пет места по продажби, отново напуснах и се отказах от поредната чудесна кариера с превъзходна компания. Работното място означава да бъдеш вечно на ръба на разорението. През 1977 основах първата си компания. Богатия татко Ник бе учил с май да управляваме компании. Затова сега трябваше да се науча да ги създавам и да им помагам да стъпят на крака. Първият ми продукт, затварящ се свелко на илонов портфейл, се произвеждаше в Далечния листок и се транспортираше до един склад в Нью-Йорк, близо до училището, в което бях ходил. Формалното ми обучение бе приключило и бе дошло време да изпробвам крилете си. Ако се провалях, щях да се разуя. Богатия татко смяташе, че е най-добре това да стане преди 30-та година, така все още имаш време да се съвземеш, обясни той. Малко преди моя 30-ти рожден ден първата партида от моя продукт тръгна от Корея за Нью Йорк. Днес продължавам да се занимавам с международен бизнес. Както ме бе насърчавал някога богатия татко, продължавам да търся възраждащи се народи. Сега инвестирам в южноамерикански и азиатски страни, в Норвегия и Русия. Едно старо клише гласи, че работното място означава да бъдеш вечно на ръба на разорението. Уви, това е истина за милиони хора. Тъй като според училището финансовата интелигентност не е интелигентност, повечето наемни работници работят и с полученото си плащат сметките. Чувал съм и друго ужасно твърдение – служителите се стараят толкова, колкото да не ги уволнят, а работодателите плащат минимума, който е необходим, за да ги задържат. Ако се въгледате в честа с заплатите на щетоводните отчети на повечето компании, ще се убедите, че и в това има известна истина. Резултатът от всичко това е, че повечето наемни работници никога не се придвижват напред. Те правят каквото са ги учили, намират си сигурна работа. Фокусът им пада върху работата за заплата и бенефити. т.е. е върху възнаграждението в краткосрочен план, но тази позиция е губеща в дългосрочна перспектива. Затова препоръчвам на младите хора да си търсят работа по-скоро заради това, което ще научат, отколкото заради онова, което ще печелят. Да се огледат добре, за да решат какви умения желаят да усвоят, преди да изберат определена професия и преди да се озоват в капана на умагосаната въртележка. Преди 20 години, кои са твоите учители? Един от уроците на богатия татко, станали кристално ясни през последните 20 години е да избираме учители, които действително са правили това, което вие искате да правите. Въвлекат ли се веднъж в продължаващия цел живот процес на плащане на сметки? Хората заприличват на хамстерите, тичащи по малкото метално колело в своята клетка. Косматите им крачета се движат с голяма скорост, колелото се върти бясно, но на другата сутрин пак ще си бъдат в същата клетка. Страхотно постижение във филма «Джери Магуайер, с Том Крус има доста впечатляващи реплики. Вероятно най-запомнящата се е «Покажи ми парите», но една ми се стори особено истинска. Става дума за сцената, в която Том Крус напуска фирмата. Току-що уволнен, той пита цялата компания «Кой иска да дойде с мен?» Всички стоят като замръзнали, без да издадат звук. Обажда се само една жена, аз бих искала, но след три месеца трябва да ме повишат. Това е може би най-вярното твърдение в целия филм. Точно не използват хората, обяснявайки защо продължават да се спукват от работа, за да си плащат. Знам, че образованият ми татко се надяваше всяка година да му увеличат заплатата и всяка година оставаше разочарован. Тогава се връщаше на училищната скамейка, за да получи допълнителна квалификация и така не е сетне да му повишат заплатата. И, разбира се, го чакаше ново разочарование. Въпросът, който задавам често на хората, е, къде ще те отведа тези ежедневни дейности? Чудя се дали хората се питат накъде ги води усилената им работа или усетно влизат в ролята на хамстера. Какво ги очаква в бъдеще? В книгата си, Твери Тиремант Майт, Крейтса, Карпал пише, посети в централния офис на голяма пенсионно-консултантска фирма и се срещнах с една заместник-директорка, която се е специализирала в създаването на привлекателни пенсионни планове за висшите управленски кадри. На въпроса ми, какво могат да очакват като се пенсионират хората на пониски постове? Тя отвърна с уверена усмивка, сребрен куршум. Какво означава това? Поинтересувах се аз. Тя свирамене, ако установят, че няма да имат достатъчно средства, за да се препитават. Когато остаряят, бейби-бумарите винаги могат да се прострелят. Понататък Карпъл обяснява разликата между стария и новия пенсионен план, който е порисков. Картината за повечето работещи днес хора не е никак розова. При това говорим само за пенсионното осигуряване. Ако прибавим таксите за медицинско обслужване, лекарства и старчески домове, Картината става наистина ужасяваща. Преди 20 години, страх първи, заслужава си да го повторим, страх едно сред остаряващите американци е да не надживеят парите си. Промяната на много пенсионни планове към планове с дефинирани доходи, вместо планове с дефинирани вноски, при които цялата сума ле предварително определена промени правилата. В съответствие с които хората се осигуряват за пенсионирането си, и вероятно ще натоварят допълнително програмите за държавни помощи. Много болници в страни със социална медицина вече се изправят пред нуждата да вземат тежки решения, като кой ще живее и кой ще умре. Изборът се прави по два критерия, с какви средства разполагат и на каква възраст са пациентите. Ако пациентът е стар, често медицинските грижи се насочват към някой по млад от него. По-възрастният беден пациент остава на края на опешката. Така, както са в състояние да си позволят по добро образование, богатите ще могат да се грижат и за запазването на живота си, докато бедните ще бъдат обречени на смърт. Затова се питам дали найемните работници гледат напред към бъдещето или само към следващата си заплата, без никога да се запитат на къде вървят. Когато разговарям с хора, които искат да печелят повече, винаги препоръчвам едно и също. Предлагам да се въгледат в живота си в перспектива. Вместо просто да работят за пари и сигурност, чиято важност не мога да отрека, аз ги съветвам да си намерят втора работа, която ще ги научи на други умения. Често препоръчвам да се присъединят към малъм компания Т.Е., работеща по принципа на мрежовия маркетинг, ако желаят да се научат да продават. Някои от тях осигуряват превъзходни обучаващи програми, които помагат на хората да преодолеят страха си от провал и отказ главните причини за неуспеха. Образованието е поважно от парите в дългосрочен план. Преди 20 години медицинските разходи растат главоумно, хората живеят по-дълго и разходите, свързани с грижите за тях, стават все по-големи. Цените на лекарствата растат, а за страхователните компании плащат по-малко. Почти всички усещат последствията от това. Въпреки различията в конкретните факти, повечето проучвания сочат, че голяма част от банкротите в САЩ са резултат от излезлите извън контрол медицински разходи. В отговор на това предложение често чувам, о, това си е голямо главоболие, или, искам да правя само това, което ми е интересно. Ако получа първия отговор, питам, значи предпочиташ цял живот да даваш 50% от доходите си на държавата. Ако пък чуя, искам да правя само това, което ми е интересно, казвам, на мен не ми е интересно да ходя в спортната зала, но въпреки това ходя, защото искам да се чувствам по-добре и да живея по-дълго. За съжаление, в поговорката, вълкът козината си мени, но нрава не. Има доста истина, ако човек не е свикнал да се променя, трудно бихте могли да го промените. Но за тези от вас, които са готови да поработят, за да научат нещо ново, ще кажа следните насърчителни слова. В много отношения животът е като посещението на спортната зала. Най-мъчителната част е да вземеш решението да ходиш в нея. Преминаш ли веднъж тази бариера, после става лесно. Неведнъж, дори мисълта за това ме е плашила, но щом вляза вътре и започна да се движа, за пореден път се убеждавам, че е истинско удоволствие. А след като приключа винаги съм щастлив, че съм надмогнал себе си и съм отишъл. Ако не сте готови да работите, за да научите нещо ново, и вместо това настоявате да се специализирате във вашата област, тогава е за предпочитане в компанията, за която работите, да има профсъюзи. Тяхното предназначение е да защитават специалистите. Образование ми Татко, след като изгуби благоразположението на губернатора. Застана начало на Учителския профсъюз на Хаваите. Споделял е с мен, че това е най-трудната работа, която е вършил някога. Богатия татко, от друга страна, цел живот правеше всичко възможно, за да опази компаниите си от намесата на профсъюзите. И успя, всеки път, когато се приближаха до тях, успяваше да отбие удара. Аз лично не вземам ничия страна, защото виждам нуждата и ползата от тях и за двете страни. Ако се вслушате в препоръката на учебната система и се специализирате много в дадена област, тогава потърсете защитата на профсъюзите. Така, например, ако бях продължил с кариерата си на летет, щях да потърся компания с силни профсъюзи на пилотите. Защо ли? Защото щях да посветя живота си на освояването на умение, ценно само в една индустрия. Ако ме прогонеха от нея, натрупаните през живота ми умения нямаше да бъдат толкова ценни за друга индустрия. На един старши пилот с 100 000 летателни часа, който печели долар 150 000 на година, би му било трудно да намери така добре платена работа като преподавател. Не е задължително уменията да могат да се пренасят от една индустрия в друга. Уменията, за които плащат на пилотите, не са толкова важни в образователната система, например. Същото се отнася днес дори за лекарите. В резултат на всички промени в медицината, много от тях са принудени да се съобразяват с медицински организации, като медицинското застраховане. Учителите определено трябва да членуват в своя профсъюз. Най-големият и най-богат профсъюз в Америка днес е учителският и той има огромно политическо влияние. Учителите имат нужда от защитата на своя синдикат, тъй като уменията им също имат ограничена ценност за други индустрии, освен образователната. За това главното правило е – високоспециализираните служители трябва да членуват в профсъюз. Това е най-умното, което можете да направите. Когато попитам курсистите си кой от тях може да приготви по хубав хамбургер от предлагания в «Макдоналдс», почти всички вдигат ръка. В такъв случай следващият ми въпрос е, как тогава става така, че Макдоналдс печели повече от вас? Отговорът е очевиден – Макдоналдс има превъзходна бизнес-система. Причината толкова много талантливи хора да бъдат бедни е следната – те се съсредоточават върху приготвянето на повкусен хамбургер и не знаят нищо или почти нищо за бизнес-системите. Преди 20 години, системи еднакво ид. В днешния свят системите са ид, в вашата интернет-технология. Доколко се възползвате от съвременните средства? Това е друг пример за мъдро подбиране на вашия екип, на вашите съветници и учители. Днес президентът на компанията, богатия татко, е и формираният от него екип използва съвременните технологии, за да подобрява нашите системи, процеси и комуникация. Като същевременно една част от вниманието му е насочена неизменно към бъдещето и новите средства, които ще предложи на всички ни. Един приятел на Хава е великолепен художник. Печели значителни суми. Един ден адвокатът на майка му се обадил, за да му каже, че тя му е оставила долар 35 000. Това останало от имота й, след като адвокатът и държавата си удържали онова, което им се полагало. Приятелят ми веднага видя в тези пари възможност да увеличи бизнеса си, като използва част от тях за реклама. Два месеца в едно луксозно списание, предназначено за най-богатите, се появи първата му цветна реклама на цяла страница. Тя стоя на страниците на списанието в продължение на три месеца, но така и никой не й отговори. А от наследството му не остана нищо. Сега иска да съди списанието за незадоволително представяне. Това е пример за едно разпространено явление за хората, които могат да правят чудесни хамбургери, но знаят съвсем малко за бизнеса. На въпроса ми какво е научил, той е отвърна, че хората от рекламата са мушеници. Тогава го попитах дали би искал да посети курс по директен маркетинг. Нямам време, нито желание да си пръскам парите. Бе неговият отговор. Светът е пълен с бедни, талантливи хора. Твърде често те са бедни, имат постоянно финансови проблеми или печелят по малко, отколкото биха могли, не заради това, което знаят, а заради онова, което не знаят. Те се фокусират върху усъвършенстване на умението си да приготвят още похубав хамбургер, вместо върху умението си да продават и доставят вече готовия хамбургер. Бедният татко искаше да се специализирам. Според него това бе условието да получавам повече пари. Дори след като губернаторът на Хаваите го уведоми, че няма да бъде повече на държавна работа, той продължи да ме насърчава да се специализирам. Тогава образование татко се захва на каузата на учителския синдикат, настоявайки за още по добра защита и възнаграждение за тези високообразовани и специализирани професионалисти. Спорили сме често, но той така и не се съгласи с мен, че именно с специализацията води до необходимост от синдикална защита. Бедният татко не разбра, че колкото си поспециализиран, толкова си пообвързан с низависим от въпросната специалност. Богатия татко подготвяше два мани с майк в друга насока. Много компании правят същото. Те намират някой умен младеж, току-що завършил училище по бизнес и започват да го обучават, така че един ден да може да поеме компанията в свои ръце. Затова тези умни млади служители не специализират на едно място, а ги местят от отдел в отдел, за да изучат всички аспекти на бизнес-системата. Богатите често обучават по този начин своите деца или нечи и други деца. Така младите получават обща представа за дейностите на бизнеса и взаимоотношенията между различните отдели. Поколението от времето на Втората световна война смяташе, че не е добре да се местиш от компания в компания. Днес това се счита за умна постъпка. А щом хората ще се местят от компания в компания, вместо да се стремят към понататъчно специализиране на уменията си, защо да не се стремят повече да учат, отколкото да печелят? В началото така сигурно ще печелите по-малко, но в крайна сметка то ще ви се отплати с лихвите. Основните управленски умения, необходими за успеха, са 1. Управление на паричния поток 2. Управление на системи 3. Управление на хора най-важните специализирани умения са продажбите и маркетингът. Именно способността да продаваме да общуваме с другите, билите клиенти, служители, шеф, съпруг, а или дете е в основата на личния успех. Уменията за общуване, като писане, говорене и договаряне, са от огромно значение за трайния успех. Аз работя постоянно върху тях, посещавам курсове или купувам обучаващи средства, за да разширявам знанията си. Преди 20 години. Продажби еднакво доходи. Съветникът на богатия татко, Блеър Сингър, специалистът по продажби на нашия екип, вече 30 години мина би в главата, че продажби еднакво доходи. Умението ви да продавате, да комуникирате и да съобщавате на другите силните си страни, въздейства пряко на успеха ви. Както стана дума, колкото по-компетентен ставаше образованият ми баща, толкова по-усилено работеше. И колкото повече се специализираше, толкова по-здраво го хващаше капанът. А макар заплатата му да растеше, възможностите му за избор намаляваха. Много скоро след като изгуби държавната си служба, той осъзна колко уязвим е в действителност като професионалист. Подобно нещо се случва с професионалните спортисти, когато получат сериозна травма или възрастта прави невъзможно да се състезават повече. Внезапно остават без високоплатената си работа, а ограничените им в дадена област умения не им позволяват да се захванат с нещо друго, също така добре платено. Струва ми се, че именно поради това след този случай образование татко застана така обедено на страната на профсъюзите. Даде си сметка колко много биха му помогнали. Богатия татко насърчаваше двама мани с майк да знаем малко за много. Насърчаваше ни да работим с пълни от нас хора и да ги организираме да работят в екип. Днес биха нарекли това – синергия на специалисти. Случва ми се да срещам бивши учители, печелищи стотици хиляди долари годишно, защото притежават специализирани умения в своята област, както и други умения. Те могат не само да преподават, а и да продават и пласират. Аз лично не знам поважни умения от продажбите и маркетинга. Оказва се, че те са трудни за повечето хора най-вече заради страха им от отказ. Колкото по-добре се справяте с общуването, преговарянето и страха от отказ, толкова полесен ще ви бъде животът. Днес давам на всички съвета, който дадох и на журналистката, която искаше да стане авторка на бестселлари. Техническата специализация има своите силни и слаби страни. Имам гениални приятели, които обаче не могат да общуват ефективно с другите и в резултат доходите им са плачевно ниски. Съветвам ги да отделят една година, за да се научат да продават. Дори да не спечелят нищо, умението им за общуване със сигурност ще се подобри. А това е безценно. Не е достатъчно обаче да бъдем добри в продажбите и маркетинга, необходимо е да бъдем и добри учители и ученици. За да забогатеем истински, трябва да можем както да даваме, така да получаваме. Често причината за финансови или професионални неудачи е липсата на даване и получаване. Познавам много хора, които са бедни, тъй като не са нито добри ученици, нито добри учители. И двамата ми бащи бяха великодушни, щедри мъже. Принципи на двамата бе първо да дават. И един от начините им да дават бе като обучават. Колкото повече даваха, толкова повече получаваха. Огромната разлика беше в даването на пари. Богатия татко даваше много пари на своята църква, за благотворителни цели, на своята фундация. Знаеше, че за да получаваш пари, трябва да даваш пари. Даването на пари е тайната на повечето богати фамилии. Ето защо съществуват организации като фундациите, Рокфелер и Форд. Предназначението на тези организации е да вземат от богатството им, да го увеличат и да го раздадат за вечни времена. Бедният татко казваше, когато ми останат някакви свободни средства, ще ги дам. Проблемът е, че такива свободни средства изобщо не се появиха. Затова той работеше още повече, за да печели пари, вместо да се съсредоточи върху най-важния закон за парите, давайки ще получиш неговото верою обаче беше получава и тогава ще дадеш преди 20 години ветровете на промяната духът ветровете на промяната свързани с образованието и образователните системи и носят нови идеи в Вашингтон нови моменти при избора на учебно заведение и стремеж и дори изискване от страна на студентите преподавателите им да имат реален опит в това което преподават винаги съм вярвал, че за да се променят нещата, първо трябва да се променя аз самият. Днес мнозина избират да се променят и се застъпват за промени. В една остаряла, непригодна за нашето съвремие система, истинските победители ще бъдат децата. Защото може и да започнат да ги обучават в училище по темата за парите. В резултат аз се превърнах в нещо средно между двамата си татковци. Една част от мен е за Коровил Капиталист, обичащ играта, в която парите правят пари. Другата част е отговорен към обществото учител, искрено загрижен заради непрестанно задълбочеващата се пропаст между богати и бедни. Аз лично смятам, че главният виновник за тази растяща пропаст е архаичната образователна система. Учебен курс урок 6. Обобщение. Преди няколко години в Сингапур Робърт е интервюиран от журналистка която по време на разговора им споделя, че иска да стане автор на бестселъри като него. Макар всички да казват, че романите й са превъзходни, никога нищо не се случва. Робърт ти предлага да отиде на курс по продажби. Засегната от съвета му, тя обяснява, че има магистрска степен по английска литература и не вижда как ще реши проблема си, като се научи да продава. Добавя, че мрази търговците. Когато Робърт отбелязва, че той самият е най-добре продаван, а не най-добре пишещ, автор, журналистката възкликва, че никога няма да падне толкова ниско, че да тръгне да учи да продава, след което си тръгва. За обиколени сме от талантливи хора, които едва свързват двата края, също като въпросната репортерка. Както казва един бизнес-консултант, от голямото богатство ги дели само едно умение. Това означава, че твърде много хора се специализират тясно. Ако научим и овладеем само още едно умение, приходите ни ще нараснат експоненциално. Но когато става дума за пари, единственото умение, познато на повечето хора, е да работят повече. Ако тази журналистка беше решила да завърши курсове по копирайтинг, реклама и продажби и после да си потърси работа в някоя рекламна агенция, щеше ще да научи как да печели милиони от безплатна реклама. Умение, което би могла да използва, за да превърне следващия си роман в бестселър. Когато Робърт написва първата си книга, I feel то е прича Анди Хепа и Дон в Гатус Чоу. Ако искате да бъдете богати и щастливи, не ходете на училище. Един издател му предлага да промени заглавието на економика на образованието». Но Робърт е наясно, че с такова заглавие книгата няма да се продава. Макар да снята обучението за ключово, избира заглавие, пораждащо полемика, тъй като знае, че ще му осигури достъп до повече радио и телевизионни предавания. Тактиката му успява, когато през 1969 завършва Търговската морска академия, Стандарт Тойл в Калифорния го наема като втори помощник капитан на един от петролните си танкери. Заплащането е средно, но работата осигурява пет месеца платен годишен отпуск. Това дава предпоставка за добра кариера, но Робърт напуска след 6 месеца и отива в корпуса на морската пехота, за да се научи да лети. Вместо да специализира, както правят мнозина, в това число и бедният татко Робърт се стреми да освоява нови умения. Богатия татко го насърчава за това, съветвайки го да научава малко за много. Именно поради тази причина Робърт и приятелят му Майк в юношеството и ранната си младост работят различни неща, целта е да натрупат разнообразен опит. Бедният татко не разбира решението му да напусне Стандарт Ойл в Калифорния. Той смята, че Робърт е учил, за да стане корабен офицер. Но богатия татко знае, че целта му е да научи повече за международната търговия, а в корпуса на морската пехота отива, за да се научи да води големи групи хора. Знае, че лидерските умения ще му бъдат от полза с какъвто и бизнес да се захване в бъдеще. През 1973 Робърт се уволнява и започва работа в Xerox, в сферата на продажбите, макар да е стеснителен човек. Нещо повече започва тази работа именно защото е стеснителен. Xerox осигурява една от най-добрите програми в Америка за обучение в сферата на продажбите. Там той преодолява страха си от чукането по вратите и получаването на отказ. Напуска, когато заема трайно мястото като един от служителите на компанията с най-много съществени продажби. Робърт основава през 1977 първата си компания. Нейният продукт, затварящ с велкро нейлонов портфейл, се произвежда в далечния изток и се транспортира до един склад в Нью-Йорк. Дошел е моментът да изпробва крилете си. Днес той продължава да се занимава с международен бизнес. Повечето хора се фокусират върху намирането на сигурна работа, заплатата и бенефитите, т.е. Да, върху възнаграждението в краткосрочен план. Всъщност би трябвало да търсят работа, която ще ги обучи на необходимите им умения. Накъде гледат хората, напред към бъдещето или само към следващата си заплата. В книгата си, Тхерет и Майт, Крейтса, Карпъл пише за многото предизвикателства, очакващи хората след като се пенсионират, и за ужасяващата картина, в която заплашва да се превърне живота им, Робърт съветва хората да подхождат перспективно, вместо да работят просто за пари и сигурност, да си намерят втора работа, която ще ги научи на други умения. Мнозина ще се възпротивят, тъй като не са готови да се променят, но това е като ходенето на фитнес.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 Робърт пита курсистите си колко от тях могат да правят похубави хамбургери от предлаганите в Макдоналдс. Повечето вдигат ръце. Причината Макдоналдс, за разлика от тях, да прави милиони, е превъзходната му бизнес-система. Светът е пълен с бедни, талантиви хора. За да успеят, те трябва непременно да отделят време за освояването на повече умения, като бизнес-системите на Макдоналдс. Бедният татко иска Робърт да се специализира, въпреки, че той самият не печели особено от това. Бедният татко така и не разбра, че колкото си поспециализиран, толкова си подвързан с и зависим от въпросната специалност. Богатия татко, от друга страна, подготвя Майк и Робърт така, че да се запознаят с различни сфери на бизнеса. Поколението от времето на Втората световна война смяташе, че не е добре да се местиш от компания в компания. Днес това същите за умна постъпка, защото дава възможност да научите повече, и в крайна сметка то ще ви се отплати с лихвите. Основните управленски умения, необходими за успеха, са 1. Управление на паричния поток 2. Управление на системи и 3. Управление на хора А най-важните специализирани умения са продажбите и маркетингът. Умения за общуване като писане, говорене и договаряне са от огромно значение за трайния успех. Робърт работи постоянно върху тях, като посещава курсове или купува обучаващи средства, за да разширява знанията си. Продажбите и маркетингът са трудни за повечето хора най-вече заради страха им от отказ. Колкото по-добре се справяте с общуването, преговарянето и страха от отказ, толкова полесен ще ви бъде животът. Техническата специализация има своите силни и слаби страни. Хората от тази категория трябва да работят върху умението си да общуват. Необходимо е всички да се учим да бъдем както добри учители, така и добри ученици. За да забогате е трябва да можем както да даваме, така и да получаваме. Преподаването е един от начините, по които и богатия татко, и бедният татко дават на другите. Но богатия татко дава и пари на своята църква, за благотворителни цели, на своята фундация. Знаеш е, че получаваш пари, трябва да даваш пари. Бедният татко винаги казва, че ще даде, когато му останат свободни средства. Но такива свободни средства така и не се появяват. Вместо ва, «давай и ще получиш», той вярва в «получавай и тогава ще дадеш». Робърт се превръща в нещо средно между двамата си татковци, едновременно за закоравил капиталист, обичащ играта, в която парите правят пари, и отговорен към обществото учител, искрено загрижен заради непрестанно задълбочаващата се пропаст между богати и бедни. И според него главният виновник за тази растяща пропаст е архаичната образователна система. Факт за лявото мозъчно полукълбо, напускането на обещаваща кариера заради друга работа може да не изглежда разумно в кръкосрочен план, но уменията, които ще придобиете по този начин, в дългосрочен план ще ви помогнат да печелите повече. Факт за гясното мозъчно полукълбо, освояването на умения, излизащи извън границите на това, което смятате за своя професия, рано или късно ще ви донесе полза. Факт за подсъзнанието, ситуацията, от която се страхувате най-много, е умението, което е нужно да научите и овладеете. И не е изключено да се наложи да се преборите с себе си, за да го направите, но също като ходенето в спортната зала в крайна сметка ще бъдете щастливи, че сте успели.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 Отделяте време за обсъждането на всеки цитат, докато го проумеете. Сигурността, която дава работното място, означаваше всичко за образование татко. А за богатия татко учението беше всичко. Постоянно се шокирам колко малко печелят талантливите хора. Едно старо клише гласи, че работното място означава да бъдеш вечно на ръба на разорението. Ови, това е истина за милиони хора.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 как сте опитвали да придобиете допълнителни умения, освен специалността си? Какъв беше резултатът? Трети, имало ли е период, когато сте предпочели да запазите сигурното си работно място вместо да «штурмувате»? Друга позиция, от която в дългосрочен план може да спечелите повече. На каква база взехте решението си? Четвърти, ако някой ви попита кои са най-важните умения, които би трябвало да освои в трудовия си живот, какво бихте му отговорили? Пети, каква роля играе даването във вашия живот? Гледате ли на него като на важна част от успеха си? Шести, какви различни начини, по които бихте могли да давате, не сте използвали все още? Седма глава, урок 7, преодоляване на препятствия. Главната разлика между богатия и бедния човек е, как се справят със страха. Обучението и придобиването на финансова грамотност все още не са гаранция за постигането на финансова независимост. Пет са основните причини, колонката с активи и дори на финансово грамотни хора да не бъде особено пълна и да не произвежда солиден паричен поток. Петте причини са, първи, страх, втори, цинизъм, трети, мързел, четвърти, лоши навици, пети, арогантност, преодоляване на страха. Никога не съм срещал човек, на когото му харесва да губи пари, и никога не съм срещал богат човек, който да не е губил пари. Затова пък съм срещал много бедни хора, които никога не са губили и цент. Инвестирайки, имам предвид. Страхът от загуба на пари е напълно реален и присъства у всеки го, дори в богатите. Проблемът обаче не е страхът, а как се справяте с него. Как се справяте с загубата? Как приемате провала? Ето това е голямата разлика. Главната разлика между богатия и бедния човек е как се справят с страха. Нормално е да изпитваш страх относно парите си, въпреки това можеш да бъдеш богат. Всеки от нас е герой в една област и страхливец в друга. Съпругата на мой приятел е медицинска сестра в отделение за спешна медицинска помощ. Види ли кръв, веднага взема необходимите мерки, но само ако спомена думата, инвестиране, бяга панически. Когато аз видя кръв, не бягам, губя съзнание. Богатият татко бе наясно с фобиите, свързани с парите, едни изпитват ужас от змии, други да не загубят пари. И едното, и другото е фобия, обясняваше той. А ето и неговото решение за справяне с фобията от загуба на пари, ако мразиш риска и тревогите. Започни отрано. Полесно е да забогатееш, ако започнеш като млад. Тук няма да навлизам в подробности, само ще кажа, че има огромна разлика между човека, започнал да инвестира на 20 години, и човека, започнал да инвестира на 30 години. Казват, че покупката на остров Манхатън е една от най-страхотните сделки за всички времена. Нью Йорк е купен за $24 във вид на дрънколки и маниста, но ако бяха инвестирани, при 8% годишна лихва, тези долар 24 през 1995 щяха да се станали повече от 24 трилиона. Манхатън можеше да бъде купен отново, а с останалата сума можеше да се купи голяма част от Лос-Анджелис. Но какво да правите, ако не ви остава много време до пенсионирането или искате да се пенсионирате рано Как да се справите с страха от загуба на пари? Бедният татко не направи нищо. Просто избягваше тази тема и отказваше да я обсъжда. Богатия татко, от друга страна, препоръчваше да мисля като тексасец, Харесвам Тексас и неговите жители казваше там, в Тексас всичко е по-голямо. Когато печелят, тексасците печелят много. А когато губят е истинско зрелище, обичат ли да губят, попитах аз, не съм казал такова нещо. Никой не обича да губи. Покажи ми човек, който е изгубил и е щастлив, а аз ще ти покажа какво се казва губещ отговори Богатия татко. Става дума за нагласата на тексасеца към Лиска, наградата и провала. За това как се справят с живота. Те живеят истински, за разлика от повечето хора, които са като хлебърки, станели дума за пари. Изпитват ужас някой да не насочи светлината към тях и хленчат, когато в пъкълницата им върнат 20 цента по малко. Това, което ми харесва най-много продължи той, е нагласата на тексасеца. Той е горд. Когато спечели, и се хвали, когато изгуби. В Тексас имат следната поговорка, ако ще се разораваш, направи го както трябва. Никой не иска да признае, че се е разорил заради двуетажна къща. Постоянно повтаряше на два Майк, майк, че основната причина за финансов неуспех е прекалената предпазливост на повечето хора, те толкова се страхуват да не загубят, че губят обясняваше той. Франт Аркантън, някога велик защитник от Националната футболна лига, го казва по друг начин, да спечелиш означава да не се страхуваш да загубиш. Собственият ми опит показва, че обикновено след загубата следва победа. Преди да се науча да карам колело, падах многократно. Не съм срещал голфър, който никога да не е избубвал топка за голф. Никога не съм срещал хора, които са се влюбвали и сърцето им да не е било разбито, и никога не съм срещал богат човек, който да не е губил пари. Преди 20 години, изкуството да побеждаваш, концепцията за победата и желанието ни да побеждаваме във всички сфери на живота си бяха тема на президентските избори на САЩ през 2016. Това е на гласа, цел към която всички можем да се стремим и която ни мотивира да се възползваме от грешките си, да се учим от тях и да поддържаме фокуса си върху победата. За повечето хора причината да не победят финансово е, че болката от загубата на пари е много по-голяма от радостта да бъдат богати. В Тексас имат и друга хубава поговорка – всеки иска да отиде в рая, но никой не иска да умре. Повечето хора мечтят да бъдат богати, но се ужасяват да не загубят пари, затова никога не отиват в рая. За повечето хора причината да не победят финансово е, че болката от загубата на пари е много по-голяма от радостта да бъдат богати. Богатият татко често ни разказваше за посещенията си в Тексас, ако наистина искате да научите как хората са се справили с риска, загубата и провала, отидете в Сан Антонио и посетете Аламо. Това е невероятна история за шепа смелчаци, избрали да се бият, макар да са били наясно, че няма шанс да успеят. Те предпочели да умрат, но не и да се предадат. Тази вдъхновяваща история си заслужава да бъде изучавана. И въпреки всичко е трагично военно поражение. Те губят. И как се справя с провала ексесецът. Продължава да вика Помнете, Аламо! С Майк сме слушали тази история многократно. Богатия татко разказваше винаги, когато се готвеше за голяма сделка и беше нервен. След като бе проучил щателно всичко и бе дошъл моментът да вземе окончателното решение, той ни разказваше тази история. Разказваше ни всеки път, когато се страхуваше да не допусне грешка или да не изгуби пари. Тя му даваше сила, защото му напомняше, че винаги може да превърне финансовата загуба в финансова победа. Знаеше, че провалът ще го направи посилен и поумен. Не че искаше да загуби, просто знаеше кой е и как би приел една загуба. Щеше да я превърне в победа. Именно това превърна него в победител, а други в губещи. То му даваше смелостта да прекрачи от другата страна, когато другите даваха на заден ход. Провалите вдъхновяват победителите и съкрушават губещите. Ето защо харесвам толкова тексасците. Те превръщат един голям провал в вдъхновение. Както и в туристическа атракция, от която печелят милиони. Но думите, които вероятно означават най-много за мен днес, са – тексасците не погребват своите провали. Те се вдъхновяват от тях. Превръщат ги във вълдушевяващ, сплотяващ призив. Загубата вдъхновява тексасците да победят. Такава е формулата за всеки победител. Както казах, падането е част от процеса да се научиш да караш колело. Помня, че паданията само увеличаваха още повече решимостта ми да се науча да карам. Казах също, че не съм срещал играч на голф, който никога не е губил топка. Загубата на топка или на турнир само вдъхновява най-добрите професионални голфари да станат още по-добри, да тренират още по-усилено, да учат повече. Благодарение на това са по-добри. Загубата вдъхновява победителите и сломява губещите. Потвърждава го и следният цитат от Джон Джонда Рокфелер. Винаги съм се старал да превръщам всеки провал в възможност. А ето какво мога да кажа аз като американец с японски происход. Мнози смятат, че Пърл Харбър е грешка на американците. Според мен е грешка на японците. Във филма «Тора, Тора, Тора» един навасен японски адмирал казва на жизнерадостните си починени, «Опасявам се, че събудихме спящ великан». Помнете Пърл Харбър се превърна в вдъхновяващ боен призив. Така една от най-големите загуби на Америка се превърна в причина за победа. Голямото поражение и даде сили, и тя скоро се превърна в световна сила. Провалите вдъхновяват победителите и съкрушават губещите. Ето я най-голямата тайна на победителите. Тайната, която губещите не познават. Най-голямата тайна на победителите е, че провалът вдъхновява да победиш, затова те не се страхуват да губят. Тук е мястото да повторим думите на Фран Таркантън, да спечелиш означава да не се страхуваш да загубиш. Хората като Франт Таркантън не се страхуват да губят, защото знаят кои са. Тъй като мразят да губят, знаят, че загубата само ще ги вдъхнови да станат по-добри. Има голяма разлика между това да мразиш да губиш и да се страхуваш да губиш. Повечето хора толкова се страхуват да не изгубят пари, че го правят. Разоряват се заради двуетажна къща. Играят прекалено надредно и насигурно във финансово отношение. Купуват си големи жилища и големи коли, но не и големи инвестиции. Главната причина за финансовите проблеми на над 90% от американците е следната: те играят така, че да не загубят, но не и за да спечелят. Отиват при своя счетоводител, финансов плановик или брокер и купуват добре балансирано портфолио от ценни книжа. Повечето са затворили значителни суми в депозитни сертификати, не особено печеливши бонове, взаимни фондове и няколко индивидуални акции. С две думи безопасно и разумно портфолио. Но не и печелившо, това е типична инвестиция на човек, който играе така, че да не загуби. Не ме разбирайте неправилно, това портфолио вероятно е по добро от портфолиото на 70% от населението, и този факт е ужасяващ. Той е чудесно за човек, който не обича да рискува, но безопасността и балансираността изобщо не влизат в правилата на играта, предпочитана от успеващите инвеститори. Ако имате малко пари и желаете да забогатеете, трябва на първо място да бъдете фокусирани, а не балансирани. Вземете който и да е успял човек и ще видите, че в началото не е бил балансиран. Балансираните хора не стигат до никъде. Просто си стоят на едно място. За да прогресираш, първо трябва да се дебалансираш. Точно така се учи да ходи всяко дете. Томас Едисон не е балансиран. Той е фокусиран. Бил Гейтс не е балансиран. Той е фокусиран. Доналд Тръмп е фокусиран. Джордж Сорос е фокусиран. Джордж Патън не разгръща танковете си в широчина. Фокусира ги в слабите точки на немския фронт. Французите действат в широчина на линията, мажино, и знаем от историята какво се случва с тях. Ако имате желание да забогатеете, трябва да се фокусирате. Не правете като представителите на бедната и средната класа, които се разпиляват, като залагат съвсем малко на много места. Заложете много на 2-3 места и се фокусирайте, следвайте избраната посока, докато успеете. Ако мразите да губите, играйте на сигурно. Ако загубата ви умаломощава, играйте на сигурно. Правете балансирани инвестиции. Ако сте надхвърлили 25 години и поемането на риск ви изпълва с ужас, не се променяйте. Играйте на сигурно, но започнете да пестите отрано, защото това ще изисква доста време. Но ако мечтаете да бъдете свободни, да се измъкнете от омагусаната въртелешка, първият въпрос, който трябва да си зададете е – как реагирам на провалите? Ако те ви вдъхновяват да победите, може би трябва да тръгнете след мечтите си, за да ги осъществите. Но само, може би, ако провалът отслабва силите ви или ви кара да губите контрол над нервите си, също като разглезените особи, които се обаждат на адвоката си да даде подсъд някого всеки път, когато нещо не стане по техния начин, тогава играйте на сигурно. Запазете работата си, купувайте акции или взаимни фондове. Но не забравяйте в тези финансови инструменти също се крие риск, макар да изглеждат безопасни. Казвам всичко това и намесвам Тексас и Франт Аркантън, тъй като попълването на колонката с активи не е трудно. То не изисква особени умения, нито кой знае какво обучение. Математиката, която се учи в пети клас, е достатъчна. Но изграждането на колонката с активи е игра, при която нагласата е от огромно значение. Нужни са смелост, търпение и стоицизъм пред лицето на неуспеха. Губят хората, които избягват загубите, а загубите превръщат губещите в победители. Просто помнете Аламо, преодоляване на цинизма, небето се сгромолесва, небето се сгрумолесва, крещи Чикан Литъл от едноименната история, като тича из задния двор и непрекъснато предупреждава обитателите му за предстоящо бедствие. Всички познаваме такива хора, във всеки от нас има нещо от Чикан Както стана дума, циникът действително е като пилето от тази история. Всички се оподобяваме на такова пиле, когато страхът и съмненията замъглят разума ни. Всички ни спохождат съмнения от родана, не съм учен, не съм достатъчно добър, еди кой си е по-добър от мен. Съмненията често ни парализират, включваме се в играта, ами ако, ами ако економиката се срине веднага, щом инвестирам. Ами ако нещата излязат изпод контрол и не бъда в състояние да върна парите, ами ако нещата не тръгнат както съм ги планирал. Или, както става най-често, приятелите или любимите ни хора не пропуснат да ни напомнят за нашите слабости, например, какво те кара да мислиш, че можеш да го направиш, ако идеята е толкова добра, как така някой вече не я е осъществил, от това няма да излезе нищо. Нямаш представа за какво говориш. Тези изпълнени със съмнение думи често стават толкова гръмки, че в крайна сметка не правим нищо. Стомахът ни се свива на топка от ужасни предчувствия. Понякога губим съня си, и не вървим напред, придържаме се към безопасното и възможностите ни отминават. Наблюдаваме как животът минава покрай нас, докато стоим в цепене ни си стинало от страх тяло. Всички сме го изпитвали в един или друг период от своя живот, някои по-често от други. Преди 20 години, грешките са възможност да се уча и в училище ни учат да избягваме грешките. И наказват учениците, които ги допускат. Но животът ме научи, че грешките ако ги разпознаем, признаем и подложим на оценка и ги използваме, за да правим по-добър избор в бъдеще са изключително ценни. Малко страх може да бъде от полза, но в никакъв случай не трябва да живеем в страх да не сгрешим. Грешките са положително явление, ако откриваме урука във всеки провал. Питър Линч, чието име се свързва с взаймен фонд, Фителит и Магелан, сравнява предупрежденията за сгромолесването на небето, с шум, който чуваме всички. Той възниква в нашата глава или идва отвън, често генериран от приятели, роднини, колеги и медии. Линч припомня 50-те години на екс-рекст век, когато новините говорят толкова за заплахата от ядрена война, че хората започват да си строят противоатомни скривалища и да складират в тях храна и вода. Ако бяха инвестирали тези пари разумно в пазара, вместо да ги закопават в противоатомни скривалища, сега вероятно щяха да бъдат финансово независими. Когато в един град бъде извършен акт на насилие, продажбите на оръжие в цялата страна нарастват. Един човек в щата Вашингтон умира след консумация на недопечен хамбургер и отделът на Аризона към Министерството на здравеопазването на САЩ нарежда заведенията да подлагат говеждото месо на добра топлинна преработка. Фармацевтична компания пуска през февруари по телевизията рекламен клип, посветен на предпазването от грипа. Броят на настинките нараства успоредно с продажбите на лекарството и при настинка. Повечето хора са бедни, тъй като стане ли дума за инвестиране? Без четчиканлите отичат и крещят неуморно, небето се сгрумолесва. Небето се сгрумолесва, виковете им имат такъв успех, защото всеки от нас има своите страхове. Често е необходим голям кураж, за да не позволиш всички тези приказки и слухове за края на света да не увеличат собствените ти съмнения и страхове. Опитният инвеститор знае, че привидно най-лошите периоди са всъщност най-благодатни за правене на пари. Когато всички останали са твърде оплашени за да действат, той натиска спусъка и бива възнаграден за своята решителност. Преди години един приятел от Бостън, Ричард, ни дойде на гости във Финикс. Остана впечатлен от всичко, което бяхме постигнали с Ким с купуването на акции и недвижимо имущество. Цените на имотите във Финикс бяха паднали. Продължение на два дена му показвахме прекрасни според нас възможности за генериране на паричен поток и капиталова печалба. Ние с Ким не сме брокери на недвижимо имущество. Ние сме инвеститори. След като открихме подховяща сграда в един курорт, ние се свързахме с съответния брокер и той му я продаде същия следобед. Така той се сдоби сградка къща с две спавни само срещу долар 42 000. Подобни постройки се продаваха за долар 65 000. Развълнуван от изгодната покупка, Ричард се върна в Бостън. Две седмици покъсно брокерът се обади, за да съобщи, че приятелят ни се отказал. Телефонирах му веднага, за да разбера причината. Той обясни само, че разговорил с съседа си и той казал, че сделката била лоша. Цената била прекалено висока. На въпроса ми дали съседът е инвеститор, Ричард отговори, че не е, а когато го попитах защо тогава му се доверява, Ричард зае отбранителна позиция и отвърна, че иска да продължи да оглежда. Пазарът на недвижимо имущество в Финикс се оживи и само след две години вземахме от тази къщичка във вид на найем 1000 месечно, а в разгара на зимния сезон по 1,250. След още една година имутът струваше 95.000. Беше достатъчно Ричард да даде първата вноска от долар 5000, за да започне да се измъква от омагьосаната въртелешка. Днес все още не е направил нищо. Реакцията на Ричард не ме изненада. Това са типичните «огризения на купувача», от които никой не може да избяга. Важното е дали ще им позволим да вземат връх. Ако победи страхът, човек губи шанса си за освобождаване. Ето друг пример държа малка част от активите си в сертификати за запазено право върху чуждо имущество, вместо в депозитни сертификати. Печеля от тези пари 16% годишно, което определено е повече от лихвения процент, предлаган от банките за депозитни сертификати. Сертификатите се подсигуряват от недвижимо имущество и от законодателството в щата, което също е за предпочитане пред повечето банки. Тази формула ги прави безопасни. Просто липсва ликвидност. Затова гледам на тях като на 2 до 7 годишни депозитни сертификати. Почти винаги, когато споделя, че държа парите си по този начин, ми отговарят, че е рисковано, и ми обясняват защо не би трябвало да го правя. На въпроса ми откъде имат тази информация, отвръщат, че са чули нещо такова от приятел или са го прочели в списание, посветено на инвестирането. Те самите никога не са се занимавали с такова нещо, но обясняват на човек. Който го прави, защо да не го прави? Най-низката доходност, която търся, е 16%, но изпълнените с съмнения хора са склонни да приемат далеч по-малка възвръщаемост. Съмненията са скъпо удоволствие и искам да кажа, че именно тези съмнения и цинизъм са причината хората да си остават бедни и да играят на сигурно. Реалният свят просто ви чака да забогатеете. Единствено, вашите съмнения ви държат в бедност. Както стана дума, измъкването от омагусаната въртелешка е технически лесно. Не е необходимо кой знае какво образование, проблемът е, че съмненията усъкатяват повечето хора. Циниците никога не побеждават, казваше богатия татко. Неоснователните съмнения и страхове създават циници. Циниците критикуват, а победителите анализират, гласеше друга от любимите му сентенции. Той обясняваше, че критицизмът ослепява, докато анализът отваря очите. Анализът позволява на победителите да видят, че циниците са ослепени и да забелязват възможности, които другите пропускат, а ключът към успеха е да откриваш онова, което другите пропускат. Недвижимото имущество е могъщо инвестиционно средство за всеки, който се стреми към финансова независимост или свобода. Но най-често когато спомена нещо такова – Чувам, не желая да отпушвам туалетни. Точно това Питер Линч нарича шум, а богатия татко щеше ще да каже, а, ето, синикът се убежда. Т. Този, който критикува, вместо да анализира. Този, който позволява на своите съмнения и страхове да му замъглят ума, вместо да му отворят очите. Затова, като чуя някой да обяснява че не иска да отпушват туалетни, ми идва да отговоря, а какво те кара да сняташ, че аз искам. Излиза, че туалетната е поважна от онова, което искат. Аз говоря за освобождаване от омагусаната въртелешка, а те се фокусират върху туалетните. Подобен модел на мислене облича повечето хора на бедност. Те критикуват, вместо да анализират, ключът на успеха е в ръцете на всичко, което не искате, казваше богатият татко преди 20 години как да използваме дълговете и данъчното законодателство днес мнозина предлагат финансови съвети едни казват на хората да изхвърлят кредитните си карти други им препоръчват да се освободят от дълговете си с ким и досега следваме уроките на богатия татко да използваме дълговете и данъците за увеличаване на богатството си Финансовото образование, осъзнаването на разликата между добър и лош дълг и използването на данъчното законодателство – все неща, които правят богатите, са част от нашата формула. Тъй като аз също не желая да отпушвам туалетни, намирам управител на имотите, който да се занимава с опушването на туалетни. А щом открия подходящия човек, който да се грижи за къщите или апартаментите, паричният ми поток нараства. Но най-важното е, че добрият управител ми позволява да купя много повече имоти, тъй като няма да ми се налага да отпушвам туалетни. Добрият управител включат към успеха в сферата на недвижимото имущество. За мен откриването на такъв човек е поважно от намирането на самите имоти. Качественият управител често научава за страхотни сделки с недвижимо имущество дори преди самите брокери, което го прави дори още подценен. Точно това имаше предвид богатия татко. Казвайки, че ключът на успеха е в ръцете на всичко, което не искате. Тъй като не искам да се занимавам с отпушване на туалетни, аз изнамерих начин да купувам повече имоти и да ускоря измъкването си от омагусаната въртележка. Хората, които продължават да обясняват, че не желаят да се занимават с отпушване на туалетни, се лишават от това могащо средство за инвестиране. За тях туалетните са поважни от свободата им. На фондовата борса нерядко чувам следното изказване – «Не искам да губя пари». Интересно какво ги кара да мислят, че аз или който и да бил от друг обича да губи пари. Те не правят пари, тъй като избират да не губят пари. Вместо да анализират, те затварят съзнанието си за друго могащо средство за инвестиране в фондовата борса. Преди време с един приятел минахме покрай кварталната бензиностанция. Той вдигна поглед и забеляза, че цената на бензина, а следователно и на петрола, се покачва. Въпросният приятел е цар на притесненията, типичен чикан литъл. Ако питаш него, небето е винаги на път да се сгромоля се и обикновено точно така и става, понещо се отнася за него самия. Когато се прибрахме, той изнесе цяла лекция защо през следващите няколко години цената на петрола ще се увеличава все повече и повече. Никога до тогава не бях виждал представените от него статистически справки, макар вече да притежавах значителна част от акциите на една съществуваща петролна компания. Веднага, щом научих тази информация, започнах да търся и открих нова петролна компания на нереално ниска цена, която бе на път да открие петролни залежи. Брокерът ми смяташе, че е изключително перспективна, и аз купих 15 000 акции по 65 цента. Три месеца по късно с същия приятел минахме покрай същата бензиностанция, цената на галун бензин се бе покачила с почти 15%. И отново чиканлител се притесни и даде израз на тревогата си. Аз се усмихнах, защото преди месец малката петролна компания бе открила петрол и цената на унези 15 000 вече бе надминала долар трети. И бях направил всичко това в резултат на неговия съвет. А ако казаното от приятеля ми бе вярно, цената на бензина ще, ще да продължава да се покачва. Ако разберяха как действа стопът при инвестирането на фондовата борса, повече хора ще да инвестират, за да спечелят, вместо за да не загубят. Стоп е просто компютърна команда, която продава акциите ви автоматично, ако цената започне да пада и така спомага загубите ви да се сведат до минимум, а печалбите да бъдат максимални при дадена ситуация. Това е страхотен инструмент за хората, които се страхуват от загубата. Затова, когато чуя как някои се фокусират върху своите не искам, вместо върху това, което искат, ми става ясно, че шумът в главата им е доста силен. Чикан Литъл е обсе бил напълно ума им и крещи, небето се сбромолясва и туалетните се запушват. Така те избягват всичко, което не искат, но плащат огромна цена. И има голяма вероятност никога да не получат онова, което желаят. Те не анализират, тъй като техният вътрешен Chicken Little им замъглява ума. Богатия татко ми подсказа начин да се справям с чикан литъл в себе си, прави това, което е направил полковник Сандърс. На 66 години той изгубва бизнеса си и остава само на пенсията си, но тя, разбира се, е недостатъчна. Той започва да обикаля и страната и да предлага рецептата си за пържено пиле. Получава 1009 отказа, преди най-сетне да чуе, да. Става на възраст, когато повечето хора се оттеглят. Бил е смел и упорит човек, такова бе мнението на богатия татко за Харланд Сандърс. Затова, когато имате съмнения и сте малко уплашени, просто направете това, което е направил полковник Сандърс със своето малко пиле, със своя чикан литъл и го. Преодоляване на мързела Заетите хора често са най-мързеливите. Всички сме чували истории за бизнесмена, който работел здраво, за да печели. Работел здраво, за да подсигури добре съпругата и децата си. Прекарвал много време в офиса си и си носил работа от дома за уикендите. И един ден, като се прибрал, заварил къщата празна. Съпругата му си била заминала заедно с децата. Той знаел, че двамата имат проблеми, но вместо да се постарае да заздрави отношенията с съпругата си, продължавал да отдава времето и силите си на работата. Случилото се го съкрушило толкова, че вече не бил в състояние да работи качествено и в крайна сметка загубил работата си. Днес често се натъквам на хора, които са прекалено заети, за да се погрижат за богатството си. Други пък са прекалено заети, за да се погрижат за здравето си. Причината е една и съща. Те са заети и се грижат да си останат заети, за да избегнат нещо, което не желаят да погледнат в лицето. И няма нужда някой да им го казва. Дълбоко в себе си те го знаят. Кажете ли им го, често отвръщат смняв или раздразнение. Ако не са заети с работата или с децата си, често са заети с гледане на телевизия, риболов, игра на голф или ходене по магазините, но въпреки всичко дълбоко в себе си чувстват, че бягат от нещо важно. Това е най-разпространената форма на мързел, мързел, прикрит под постоянна заетост. Какво тогава е лекарството срещу мързела? Лекарството е малка доза алчност. Повечето хора сме възпитани да гледаме на или желанието като на нещо лошо. А очните хора са лоши, повтаряше майка ми. Всички обаче копнем да имаме хубави, нови или вълнуващи неща. И за да държат под контрол тази емоция, родителите често намират начин да я потискат, пораждайки чувство за вина, мислиш само за себе си. Не знаеш ли, че имаш братя и сестри? Това бе един от любимите похвати на мама. Какво каза, че искаш да ти купя, това пък бе предпочитаният метод на баща ми, да не мислиш, че имам печатница за пари. Или смяташ, че парите растат по дърветата. Както знаеш, ние не сме богати. Според богатия татко, думите, не мога да си го позволя, действат като команда към мозъка да престане да мисли. Как мога да си го позволя, от своя страна, ни помага да се отворим за различните възможности, вълнения и мечти. Онова, което ме впечатляваше най-силно, не бяха самите думи, а гневът, с който се изричаха, и стремежа да създадат чувство за вина. Друга тактика за пораждане на чувство за вина изглежда така – аз си жертвам живота, за да ти купя това. Купувам ти го, тъй като аз самият като дете никога не съм имал подобни предимства. Един съсед е в ужасно финансово положение, но не може да си прибере колата в гаража, тъй като е пълен с играчките на децата му. Тези глезвовци получават всичко, което поискат, не искам да разберат какво е да желаеш нещо, а да не можеш да го имаш така обяснява поведението си моят съсед. Не е заделил нищо нито за следването на своите деца, нито за собственото си пенсиониране, но те притежават всички произведени някога играчки. Неодавна намери нова кредитна карта в почтенската си котия и веднага заведе децата си да видят Лас Вегас, за тях го правя обяви той свит на мъченик. Богатия татко забраняваше да се произнасят думите «Не мога да си го позволя», но вкъщи чувах само тях. Вместо това богатия татко настояваше децата му да се питат «Как мога да си го позволя?». Според него думите «Не мога да си го позволя» действат като команда към мозъка да престане да мисли. Как мога да си го позволя? От своя страна, ни помага да дадем на мозъка си зелена светлина да мисли и да търси отговори. Но най-вече сняташе, че твърдението, не мога да си го позволя. Е лъжа и човешкият дух го знае, духът на човека е невероятно могъщо, обясняваше той, и знае, че може да направи всичко. Когато позволите на мързеливия ум да каже, не мога да си го позволя, вътре във вас избухва война. Духът ви се ядосва и мързеливият ум мъ е принуден да защитава своята лъжа. Духът крещи, хайде, ставай, да вървим в спортната зала да тренираме. Ама аз съм уморен, отговаря мързеливият ум, днес имах наистина много работа. Човешкият ми дух заявява, писна ми да живея в мизерия. Хайде да забогатеем, на което мързеливият ум отвръща, богатите са алчни. Освен това разправиите са големи. На всичкото отгоре е рисковано. Може да загубя пари, аз и така работя достатъчно. На работа ме претовърват, виж каква работа ме чака тази вечер. Шефът иска да я приключа до сутринта. Не мога да си го позволя, предизвиква също така-тага, чувство на безпомощност, което води до обезверяване и дори до депресия. Как мога да си го позволя, от своя страна, ни помага да се отворим за различните възможности, вълнуващи теми и мечти. Затова богатия татко се вълнуваше не от въпроса какво искахме да купим, а дали сме наясно, че, как мога да си го позволя. Създава творчески ум и динамичен дух. Затова ядко даваше нещо на майка или на мен, но задължително питаше, как можете да си го позволите. Тук влизаше и колежът, чието такси плащахме сами. Интересуваше го не целта, а процесът на нейното постигане, и точно на това искаше да ни научи. Проблемът, който наблюдавам днес, е чувството за вина, което изпитват милиони хора, заради желанията или аучността си. Това е стара програма, задействана още през детството им, макар да желаят хубавите неща, които предлага животът, подсъзнателният стереотип, създаден в детството им, ги кара да казват, не мога да си го позволя, или, никога няма да мога да имам това. Когато реших да се измъкна от омагюсаната въртелешка, въпросът бе само един, как мога да си позволя да не работя никога повече. Умът ми започна да предлага отговори и решения. Най-трудното беше да се преболя с догмата на биологичните си родители, не можем да си го позволим, престани да мислиш само за себе си, защо не помислиш за другите, и други подобни твърдения. Целящи да ми внушат чувство за вина, и така да потиснат, алчността ми. И така, как да се преборите с мързела. И отново отговорът е, с малка доза алчност. Има една игра, какво ще ми донесе това? С нея човекът пита, как би изглеждал животът ми, ако не трябва да работя никога повече. Какво бих правил, ако имах толкова пари, колкото са ми необходими? Без тази малка доза очност, която изразява всъщност желанието ни за нещо по-добро, няма прогрес. Светът прогресира, защото всички желаем по-добър живот. Новите изобретения се правят, тъй като желаем нещо по-добро. Ходим на училище и залягаме в учението, защото искаме нещо по-добро. Затова, усетите ли, че избягвате нещо, което знаете, че би трябвало да направите, просто си задете въпроса, какво ще ми донесе това? Бъдете малко алчни, това е най-доброто лекарство срещу мързел. Прекалената алчност обаче, както и всяко друго нещо в прекалено големи дози, не е положително качество. Спомнете си какво казва Майкъл Дъглас във филма «Уолл а е добро нещо. Богатия татко го изрази другое, че чувството за вина е по-лошо от очността, тъй като лишава тялото от душа. А според мен Елино Рузвелт го е казала най-добре, правете това, което усещате със сърцето си, че е правилно. Защото така или иначе ще бъдете критикувани. Ще ви закленят, ако го направите, и ще ви закленят, ако не го направите». Преодоляване на лоши навици – животът на човека е в много по-голяма степен отражение на навиците, отколкото на образованието му. След като гледа филма «Конан Върварина с от Шварценегер, един приятел каза – «Много бих искал да имам тяло като на Арнолд Шварценегер». Повечето мъже закимаха в знак на съгласие – «Чувал съм, че като дете бил хилъв и слаб додаде друг приятел, и аз съм го чувал обади се трети», – казват – че имал навика да тренира почти всеки ден. Не се и че го прави, не намеси се циникът на групата, Баздържа, държа, че се е родил такъв. И защо не престанем да говорим за Арнолд и не си поръчаме по още една бира? Това е пример как навиците контролират поведението. Помня, че питах богатия татко за навиците на богатите. Вместо да ми отговори направо, той реши, като обикновено да ми покаже чрез примери, кога си плаща сметките баща ти, попита По той, на първо число на месеца, остава ли му нещо, много малко отвърнах аз. Ето това е главната причина за финансовите му трудности. Баща ти има лошия навик да плаща първо на всички, а на себе си последен, и то само ако му е останало нещо, което обикновено не се случва добавих аз, но той все пак трябва да си плаща сметките, нали? Да не искаш да кажеш, че не трябва да ги плаща, разбира се, че не. А самият съм убеден, че сметките трябва да се плащат на време. Просто плащам първо на себе си, преди да платя дори на държавата, ако нямаш достатъчно пари. Какво ще правиш тогава, същото. Пак плащам първо на себе си, дори парите да не стигат. Колонката с активи е далеч поважна за мен у държавата, но в такъв случай не те ли подвеждат под отговорност? очудих се аз, ако не платя. Слушай, не съм казвал да не плащаш. Каза само да плащаш първо на себе си, дори да имаш проблем с парите, но как го правиш, не зададе въпроса правилно. Не, как, а, защо, добре, защо, мотивация обясни богатия татко кой според теб ще недоволства погръмко, ако не му платя аз или моите кредитори, кредиторите ти несъмнено ще се развикат посилно от теб, това бе повече от очевидно. Ти не би казал нищо, ако не си платиш. Е, както виждаш, след като платя на себе си, натискът да си платя данъците и на кредиторите ще бъде толкова силен, че ще ме принуди да търся други форми на приходи. Натискът, оказван от необходимостта да плащам, се превръща в мотивация за мен. Работил съм едновременно на повече от едно място, създавал съм други компании, търгувал съм на фондовата борса, изобщо съм правил какво ли не, само и само кредиторите да не викат по -дирами. Натискът ме караше да работя по-усилено, принуждаваше ме да мисля и, като цяло, ме направи поумен и активен, когато стане дума за пари. Ако бях плащал на себе си на последно място, нямаше да усещам натиск, но щях да се разуя, значи те е мотивирал страхът от държавата или от други хора, на които дължиш пари. Точно така потвърди богатия татко, знаеш ли, държавата наема е големи грубияни да избира събират дължимото. Всъщност, всички, които събират дължими суми, са такива. И повечето хора се предават пред тях. Плаща ти ми никога не успява да платят на самите себе си. Знаеш ви историята за 45-килограмовия слабък, на който му ритят пясък в очите? Кимнах, непрекъснато виждам тази реклама за уродци по вдигане на тежести и културизъм. Повечето хора позволяват на грубияните да им ритят пясък в очите. Аз обаче реших да използвам страха от грубияните, за да стана посилен. Други стават послаби, да си налагаш да мислиш как да печелиш повече пари е като да ходиш в спортната зала и да тренираш. Колкото повече на то вървам уствения си мускул, толкова посилен ставам. И вече не се страхувам от онези гробияни. Думите на богатия татко ми допаднаха, значи, ако плащам първо на себе си, ще стана посилен както във финансово, така и в умствено отношение, богатия татко кимна. Но ако си плащам последен или изобщо не си плащам, ще ставам послаб. И тогава шефове, менеджери, данъчни агенти, фирми за събиране на задължения и хазяи ще ме блъскат цял живот. Само защото нямам добри парични навици. Богатия татко кимна отново и промълви, също като 45 кг слабък. Ако плащам първо на себе си, ставам посилен както в финансово, така и в умствено отношение. Преодоляване на арогантността, печеля пари посредством това, което знам. Губя пари поради онова, което не знам. Всеки път, когато проявя арогантност, губя пари. Защото арогантният наистина си вярва, че онова, което не знае, не е от значение, казваше богатия татко. Установил съм, че мнозина използват арогантността като прикритие за собственото си невежество. Това се случва често, когато обсъждам финансови въпроси с четоводители или дори с други инвеститори. Те опитват да решават спорове с повишаване на тона. А на мен ми става ясно, че не знаят за какво говорят. Не лъжат, но и не казват истината. Доста от хората в света на парите, финансите и инвестициите нямат абсолютно никаква представа за какво говорят. Повечето хора от индустрията на парите просто декламират една или друга презентация, също като продавачите на използвани автомобили. Когато установиш, че си неосведомен подадена тема. Започни да се образуваш, като намериш специалист или книга по темата. Учебен курс седма глава урок 7. Обобщение Пет главни причини финансово грамотни хора да не създават мощен паричен поток, са 1. Страх 2. Цинизъм 3. Мързел 4. Лоши навици и 5. Арогантност Нека разгледаме всяка една от тях детайлно. Преодоляване на страха Никой не обича да губи пари Никога не са губили пари при инвестиране единствено хората, които не са инвестирали. Всички се страхуват да губят пари, разликата е как се справят с страха и загубата. Главната разлика между бедния и богатия човек е контролът, който имат върху този страх. Нормално е да изпитвате страх. Един от начините да го преодолеете е като започнете отрано и дадете възможност на сложната лихва да работи за вас. Има огромна разлика между човека, започнал да спестява на 20 години, и човека, започнал да спестява на 30 години. Какво да правите, ако не ви остава много време до пенсионирането или искате да се пенсионирате порано? Богатия татко препоръчва да мислите като тексасец. Големи печелби, големи загуби. Важно е отношението ви към загубите. Тексасецът е горд, когато спечели, и се хвали, когато изгуби. В живота на Робърт печалбата често следва загубата. Той не е срещал богат човек, който никога не е губил пари, но богатите никога не позволяват страха да ги извади от играта. Падането на Аламо е трагично военно поражение, но тексасците са го превърнали в вдъхновяващ призив, помнете Аламо, който да ги води към победи. Правете като тексасците не погребвайте загубите си. Вдъхновявайте се от тях. Загубата вдъхновява победителите и сломява губещите. Както е казал Джон Д. Рокфелер, винаги съм се старал да превръщам всеки провал във възможност. Дори Пърл Харбър, една от най-големите загуби на Америка, и даде сили, и тя скоро се превърна в световна сила. Победителите знаят, че провалът вдъхновява да победиш. Защо тогава да се страхуваш от провал, когато може да доведе до нещо голямо? Но да не се страхуваш от провала не означава, че не мразиш да губиш. Повечето хора играят така че да не загубят, когато трябва да играят, за да спечелят. И за това имат финансови трудности. Портфолиото им може и да е безопасно и разумно, но не е печелившо. Те играят така, че да не загубят. Балансираното портфолио не е нещо лошо, но няма да ви помогне да реализирате голяма победа. Оспяващите инвеститори не играят по този начин. В началото трябва да бъдете фокусирани, а не балансирани. Заложете на две-три места и се фокусирайте. За изграждането на колонката с активи не е необходимо да бъдете големи математици, а да бъдете смели и с правилна нагласа към провалите. Преодоляване на цинизма Независимо дали става въпрос за собствените ни съмнения или за съмненията на други хора в живота ни, ние често позволяваме на съмненията да блокират намерението ни да действаме. Придържаме се към безопасното и възможностите ни отминават. Често е необходим голям кураж, за да не позволиш всички приказки и слухове за края на света да не увеличат собствените ти съмнения и страхове. Но опитният инвеститор знае, че привидно най-лошите периоди са всъщност най благодатни за правене на пари. Когато всички останали са твърда оплашени за да действат, той натиска с посъка и бива възнаграден за своята решителност. Робърт разказва историята на един приятел, който се отказва в последната минута да инвестира в изключително изгодно продавана къща, защото съседът, който не е инвеститор му, казва, че сделката не е добра. Ако не се бе оплашил, вложената от него сума щеше да се удвои и той щеше да започне да се измъква от омагусаната въртелешка. Робърт държи малка част от активите си в сертификати за запазено право върху чуждо имущество вместо в депозитни сертификати. Хората, които го съветват да не го прави, всъщност се починяват на съмненията си. Те не са го правили никога, но обясняват на този, който го прави, защо да не го прави. Най-ниската доходност, която търси, е 16%, но изпълнените се съмнения хора са склонни да приемат далеч по малка възвръщаемост. Съмненията са скъпо удоволствие, съмненията и цинизмът са причината хората да си остават бедни. Както казва богатият татко, Синиците критикуват, а победителите анализират. Победителите си държат очите отворени и виждат възможности, които другите пропускат. Недвижимото имущество е могъщо инвестиционно средство за всеки, който се стреми към финансова независимост или свобода. Но най-често когато говори за уникалността на недвижимото имущество като инструмент за инвестиране, Робърт чува, не желая да отпушвам туалетни. Те се фокусират върху туалетните и така се обличат на бедност. Мнозина не искат да имат нищо общо с фондовата борса от страх да не загубят пари. Така губят възможността да ги печелят, защото са затворили съзнанието си за този инструмент за инвестиране. Преодоляване на мързела Една от най-разпространените форми мързел е да си вечно заед. Прекалено заед, за да се погрижиш за богатството, здравето или взаимоотношенията си. Какво тогава е лекарството? Малка доза аучност. Може да ни е трудно да го приемем, тъй като повечето хора сме възпитани да гледаме на аучността или желанието като на нещо лошо. Вместо да казвате, не мога да си го позволя, променете на гласата си и започнете да се питате, как мога да си го позволя. Това помага да дадем на мозъка си зелена светлина да мисли и да търси отговори. Твърдението, не мога да си го позволя, е лъжа. Човешкият дух знае, че може да направи всичко. Когато кажете, че не можете да направите нещо, пораждате конфликт между духа и мързеливия си ум. Как мога да си го позволя? Прави умът творчески ум, а духа духът динамичен. Когато Робърт решава да се измъкне от омагусаната въртелешка, въпросът е, как мога да си позволя да не работя никога повече, и умът му започва да предлага отговори и решения.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 Прекадената алчност е вредна, но в малки дози може да ви стимулира да вървите напред. Преодоляване на лоши навици За да успеете, трябва да създавате допринасящи за успеха навици. Бедният татко винаги плаща първо на другите и накрая на себе си, след което рядко му остават свободни средства. Богатия татко винаги плаща първо на себе си, дори парите да не стигат. Осъзнаването, че кредиторите и държавата няма да го оставят на мира, ако не им плаща, го принуждава да търси други форми на приходи. Ако плаща първо на себе си, няма да усеща този тип продуктивен натиск. Необходимостта да измисли как да си докара допълнителни доходи, за да плаща на кредиторите си, го прави финансово посилен. Преодоляване на арогантността Богатия татко споделя, че всеки път, когато прояви арогантност, губи пари, защото вярва, че онова, което не знае, не е от значение. Мнози не използват арогантността като прикритие за собственото си невежество. Робърт е установил, че когато обсъжда финансови въпроси с четоводители или дори с други инвеститори, те опитват да решават спорове с повишаване на тона и става ясно, че не знаят за какво говорят. Невежеството не е нещо лошо, стига да го разпознаете и в отговор да започнете да учите, намирайки специалист в съответната сфера. Факт за лявото мозъчно полукълбо избирайте да анализирате, вместо да критикувате. Циниците критикуват, а победителите анализират и забелязват останали неоценени възможности, които другите пропускат. Факт за гясното мозъчно полукълбо – преодолявайте лошите навици, като ги замествате с нови, например да плащате първо на себе си, вместо най-накрая. Факт за подсъзнанието – страхът от провал кара твърде много хора да стоят на страни. Вместо това използвайте страха като вдъхновение да успеете, както правят тексасците със спомена за Аламо. Какво искаше да каже Робърт? Сега е време за размисъл.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 За повечето хора причината да не победят финансово е, че болката от загубата на пари е много по-голяма от радостта да бъдат богати. Богатия татко знаеше, че провалът ще го направи посилен и поумен. Не че искаше да загуби, просто знаеше кой и как би приел една загуба. Щеше да я превърне в победа. Тексасците не погребват своите провали. Те се вдъхновяват от тях. Превръщат ги във вълдушевяващ, сплотяващ призив. Всички се оподобяваме на малко пиле, когато страхът и съмненията замъглят разума ни. Измъкването от омагюсаната въртелишка е технически лесно. Не е необходимо кой знае какво образование, проблемът е, че съмненията осъкатяват повечето хора. Не мога да си го позволя. Предизвиква га, чувство на безпомощност, което води до обезверяване и дори до депресия. Как мога да си го позволя? Ни помага да се отворим за различните възможности, вълнуващи теми и мечти. Ако плащам първо на себе си, ще стана посилен както във финансово, така и в умствено отношение. Доста от хората в света на парите, финансите и инвестициите нямат абсолютно никаква представа за какво говорят. Допълнителни въпроси Сега е моментът да отнесем историите в тази глава и постигнатото разбиране за казаното от Робърт към вас и вашия живот.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 Богатия татко препоръчваше да се получим от ексасците, печели на едро, а загубата превръща и във вълдушевяващ призив. Какво ви пречи най-много да възприемете тази нагласа? Вълнува ли ви тази идея или ви плаши? Трети, как се справяте с циниците във вашия живот, които опитват да ви обезсърчат, така че да не поемате рискове, които според вас има голям шанс да се увенчаят с победа? Четвърти, Избягвате ли определени инструменти за инвестиране заради «не искам да» като «не искам да инвестирам в недвижимо имущество», защото не искам да отпушвам туалетни. Как бихте могли да реагирате по-различно следващия път? 5. Съгласни ли сте с твърдението, че малката доза аучност е лекарство замързала? Защо сте или не сте съгласни? 6. Как са ви стимулирали аучността или желанието във вашия живот? Седми, първо на себе си ли плащате или първо си плащате сметките? Ако плащате последно на себе си, какви стъпки може да предприемете, за да промените това? 8. Случвало ли ви се е някога да пропуснете възможност поради арогантност? Какво научихте от това? 9. В коя сфера от финансовото познание сте невежи? Какви ресурси бихте могли да използвате, за да се образовате в тази област? Използвани термини и определения, стоп, стоп лошес, стоп е просто компютърна команда, която продава акциите ви автоматично, ако цената започне да пада, и така спомага загубите ви да се сведат до минимум, а печалбите да бъдат максимални при дадена ситуация. Осма глава, урок 8, как да започнем? Златото е навсякъде, повечето хора не са обучени да го виждат. Ще ми се да можех да кажа, че ми е било лесно да забогатея, но не беше така. Затова, в отговор на въпроса, как да започна, предлагам мисловния процес, през който преминавам всеки дневно. Наистина не е трудно да се намират страхотни сделки, гарантирам ви. Също като да караш велосипед, след известен период на несигурност, това се превръща в нещо напълно естествено, но стане ли въпрос за пари, за да преминеш през периода на несигурност е нужна решимост. А това е нещо лично. За да открием сделката на своя живот, трябва да призувам финансовия си гений. Вярвам, че във всеки от нас се крие такъв. Проблемът е, че спи и чака да го събудят. А спи, тъй като нашата култура ни възпитава, че любовта към парите е коренът на злото. Насърчава ни да изучим някаква професия, за да можем да работим за пари, но не ни обяснява как да направим така, че парите да работят за нас. Учими да не се тревожим за финансовото си бъдеще, тъй като нашата компания или държавата ще се погрижат за нас, когато се пенсионираме, но става така, че в крайна сметка за тази липса на финансово образование ще плащат нашите деца, обучавани в същата образователна система. Посланието е да работим здраво, да печелим пари и да ги харчим, а когато не ни достигат, винаги можем да вземем назаем. За съжаление, 90% от западния свят тробува на тази догма само, защото е полезно да си намериш работа и да работиш за пари. Ако не се е числите към масата, ви предлагам следните 10 стъпки за пробуждане на финансовия гений във вас. Това са стъпките, които съм следвал аз самият. Ако искате да следвате някой от тях, би било чудесно. Ако ли не, създайте си ваши. Вашият финансов гений е достатъчно умен, за да създаде свой списък. В Перу се запознах с един човек, който бе златотърсъч от 45 години. Попитах го защо е толкова уверен, че ще открие златна мина, златото е навсякъде отговори той, но повечето хора не са обучени да го виждат. Смятам, че е точно така. Аз, например, за един ден мога да намеря 4-5 потенциално страхотни сделки с недвижимо имущество там, където средностатистическият човек не би открил нищо, дори и двамата да оглеждаме един и същ квартал. Причината е, че той не е отделил време, за да развие финансовия си гений. Предлагам следващите 10 стъпки като процес за развиване на дадените ви от господ Дарби, върху които единствено вие имате контрол. Първи – открите по силна от причина – силата на духа. На въпроса дали биха искали да бъдат богати или финансово свободни – повечето хора биха отговорили се, да. Но тогава на пътя се изпречва реалността. Пътят изглежда прекалено дълъг, а височините за преодоляване по него твърде много. Полесно е просто да работиш за пари и излишъка да предаваш в лецете на брокера си. Преди години се запознах с млада жена, която мечтаяше да плува в Олимпийския отбор на САЩ. Реалността бе, че трябваше да става всяка сутрин в 4 часа, за да плува 3 часа преди училище. Събота не ходеше да се забавлява с приятелите си. Трябваше да учи като всички останали. Когато я попитах какво подхранва тази свръхчовешка амбиция и жертвоготовност, тя отвърна простичко, правя го за себе си и за хората, които обичам. Именно любовта ми помага да преодолявам всички препятствия и лишения. Причината или целта е съчетание от всички «искам» и «не искам». Когато ме попитат коя е моята причина да искам да съм богат, обяснявам че тя е комбинация от дълбоко емоционални «Искам» и «Не искам». Ще изброя някой от тях, първо «Не искам», тъй като те пораждат «Искам». Не искам да работя цял живот. Не искам онова, за което мечтаяха родителите ми, сигурна работа и къща в преградията. Не искам да бъда наемен работник. Страшно ми беше неприятно, че татко пропускаше всичките ми футболни матчове поради ангажиментите, свързани с кариерата си. Почувствах се ужасно, че баща ми е работил като вол цял живот, а накрая държавата му отне почти всичко, за което бе положил толкова усилия. След смъртта си дори не може да ни остави плодовете на многогодишния си труд. Богатите не правят така, те оставят на своите деца плодовете на своите усилия. А сега и ред на част от «Искам». Искам да бъда свободен да пътувам по света и да живея по начина, който обичам. Искам това да стане възможно, докато съм все още млад. Искам просто да бъда свободен. Искам да имам контрол върху времето и живота си. Искам парите да работят за мен. Това са моите дълбоки емоционални причини. Какви са вашите, ако не са достатъчно силни, тогава реалността на пътя, който ви предстои, може да наделя е на тях. Многократно съм губил пари и съм се препавал, но именно дълбоките емоционални причини ми помагаха да се изправя и да продължа да се движа напред. Исках да бъда свободен на 40 годишна възраст, но успях да го постигна чак, когато навърших 47 години, след много поучителни преживявания. Ще ми се да можех да кажа, че беше лесно. Не беше лесно, но не беше и чак толкова трудно, но научих, че без силна причина или цел всичко в живота изглежда трудно. Ако нямате убедителна причина, става безсмислено да четете нататък. Работата, която ви предстои, ще ви се стори твърде много. Втори, правете избора си всеки ден, силата на избора. Изборът е главната причина за желанието на хората да живеят в свободна страна. Искаме да имаме властта да избираме. В финансово отношение ние държим в ръцета си силата да изберем дали в бъдеще да бъдем богати, бедни или от средната класа. Навиците ми за харчене отразяват това, което сме. Бедните имат навици за харчене на бедни хора. Като момче обичах да играя «Монопол», и тъй като никой не ми каза, че «Монопол» е само за деца, продължих да играя на нея и след като поръснах. Освен това има богат татко, който ми обясни разликата между актив и пасив. В резултат още като момче избрах да бъда богат и разбрах, че единственото... Което трябва да правя, е да се здобивам с активи, с истински активи. Най-добрият ми приятел, Майк, получи колонка с активи като подарък, но и той трябваше да направи своя избор дали да се научи как да я поддържа. Много богати фамилии губят активите си през следващото поколение само защото никой не е бил обучен да се грижи за тях. Повечето хора избират да не бъдат богати. За 90% от населението да бъдеш богате, прекалено голямо главоболие. И за това си измислят твърдения от на: парите не ме интересуват, никога няма да стана богат, няма защо да се тревожа, още съм млад, когато искам някакви пари, тогава ще мисля за бъдещето, съпругът, съпругата ми се занимава с финансите. Проблемът е, че подобни твърдения ограбват своите поддръжници от две неща. Едното е времето, което е най-ценният ви актив. Второто е възможността за учене. Липсата на пари не би трябвало да бъде извинение да не учите. Този избор всеки от нас прави всеки дневно, изборът какво да правим с времето и с парите си и с какво си пълним главата. Ето това е силата на избора. Всички имаме избор, аз просто избрах да бъда богат и правя този избор отново и отново всеки ден. Инвестирайте първо в образование, единственият реален актив, който притежавате в действителност, е вашият ум. Най-мощният инструмент, над който имаме власт. Всеки от нас има избор с какво да си пълни главата, щом по одрас достатъчно. Може да гледате телевизия, да четете списания за Голф, да се запишете на курс по керамика или по финансово планиране, вие избирате. Повечето хора просто купуват инвестиции, вместо първо да инвестират в обучението си на тема инвестиране. Неотдавна ограбиха апартамента на една приятелка. Кръците отнесли цялата и електроника, но оставили книгите. Всички имаме същия този избор. 90% от населението купуват телевизори и само около 10% купуват книги за бизнес. И така, какво правя аз? Ходя по семинари, харесва ми, когато продължават поне два дена, защото обичам да се потъпям в темата. През 1973 видях по телевизията човек, който рекламираше тридневен семинар. Посветен на въпроса как да купуваме недвижимо имущество без първоначална вноска. Похарчих долар 385 за курс, благодарение на който в последствие спечелих най-малко 2 милиона долара. Но най-важното е, че с него си купих живот. Не ми се налага да работя до края на живота си благодарение на този курс. Всяка година ходя поне на два подобни курса. Обичам компакт дисковете и аудиокнигите. Причината ли, ами мога да прослушам отново току-що чутото? Веднъж на такъв запис чух, как изнасящият лекцията инвеститор каза нещо, с което изобщо не бях съгласен. Вместо да се на арогантност и критицизъм, просто прослушах този петминутен отрезък най-малко 20 пъти. Изведнъж, благодарение на това, че не си бях затворил съзнанието, разбрах защо го бе казал. Беше истинско вълшебство. Чувствах се така, сякаш бях отворил врата към ума на един от най-великите инвеститори на нашето време. Осъзнах дълбочината и проникновението на огромните му познания и опит. Крайният резултат, все още мисля по стария си начин, но мога да погледна на същия проблем или ситуация и по нов начин. Така съм в състояние да анализирам даден проблем или тенденция по два начина и това е безценно. Днес се питам често, как би поступил в този случай Доналд Тръмп, или Лоран Бъфет, или Джордж Сорус. Единственият начин да получа достъп до необятната имунствена мощ е като проявя достатъчно смирение, за да прочета или чуя онова, което има да кажа те. Често арогантни или критични са хората с ниско самочувствие, които се страхуват да поемат риск. Нали разбирате, ако научите нещо ново, се налага да направите грешки, за да проумеете напълно новата информация. Ако сте прочели книгата до тук, арогантността очевидно не е сред вашите проблеми. Арогантните хора рядко четат или слушат това, което имат да кажат експертите. Защо да го правят? Та те са центърът на Вселената. Твърде много, интелигентни хора спорват всяка нова идея, която не се вмества в начина им на мислене. В такъв случай тяхната така наречена интелигентност в комбинация с арогантността дава невежество. Всички познаваме хора, които са високообразовани или се смятат за умни, но счетоводният им баланс рисува друга картина. Истински интелигентният човек приветства новите идеи, тъй като те могат да влязат в синергия с вече придобитите идеи и да подсилят ефективността им. Да слушаш е по-важно, отколкото да говориш. Иначе Господ нямаше да ни даде две уши и само една уста. Твърде много хора мислят с устата си, вместо да слушат, за да възприемат нови идеи и възможности. Те спорят, вместо да задават въпроси. Аз не поддържам мънталитета за бързо забогатяване на повечето участници в лутарията или играчи в казината. Подходът ми да продавам скоро купените акции не въжи за обучението там не бързам. Ако искате да карате самолет, съветвам ви първо да тръгнете на уроци по летене. Винаги са ме шокирали хората, които купуват акции или недвижимо имущество, но никога не инвестират в най-ценния си актив своя ум. Фактът, че сте купили една-две къщи, не ви прави специалист в сферата на недвижимото имущество. Трети, избирайте внимателно приятелите си, силата на общуването. Първо, аз не избирам приятелите си според финансовите им отчети. Имам както приятели, дали обед за бедност, така и приятели, печелещи милиони годишно. Важното в случая е, че се уча от всички тях. Признавам, че с някои хора съм се свързал, защото имат пари. Но не заради самите пари, интересуваха ме знанията им, някои от тези хора с пари ми станаха скъпи приятели. Забелязах, че приятелите ми, които имат пари, говорят за пари, но не за да се хвалят, просто тази тема ги интересува. Така аз се уча от тях и те от мен. Приятелите ми, чието финансово положение не е никак розово, не обичат да говорят за пари, бизнес или инвестиране. И нарядко смятат, че това е невъзпитано или неинтелигентно. Така че, както виждате, аз се уча и от приятелите си, имащи финансови проблеми. От тях научавам какво да не правя. Имам неколцина приятели, спечелили повече от милиард долара през краткия си живот. И те споделят, че наблюдават същия феномен, никой от бедните им приятели никога не ги е питал как са го постигнали. Но пък често се обръщат към тях за едно от следните две неща или и за двете едновременно, за заем или за работа. Предупреждение – не слушайте бедни или оплашени хора. Аз самият имам такива приятели и ги обичам много, но те са олицетворение на чикан литъл в реалния живот. Стане ли дума за пари, особено за инвестиции, те неизменно се развикват, небето се сгромолесва. Небето се сгромолесва, винаги ще ви обяснят с подробности защо нещо не може да стане. Проблемът е, че хората ги слушат, а тези, които приемат сляпо информацията им, че идва краят на света, също са чикан Или, като гласи старата поговорка, кръставите магарета и през девет байра се надушват. По бизнес каналите често пуската «нар», «експерти». Докато единият експерт казва, че пазарът е на път да се свине, другия твърди, че предстои голям разцвет. Умният се вслушва в думите и на двамата. Тъй като съзнанието му е отворено, той осъзнава, че и двамата имат своите основания. За съжаление повечето бедни хора чуват само Лител. Много от близките ми приятели в един или друг момент са опитвали да ме откажат от дадена сделка или инвестиция. Неодавна един приятел сподели радостта си, че е открил депозитен сертификат с 6% доходност. Казах му, че аз печеля 16% от държавата. На другия ден той ми изпрати статия, която обясняваше защо моята инвестиция е опасна. И така аз получавам години наред по 16%, а той продължава да взема 6%. Според мен едно от най-трудните неща при забогатяването е да останеш верен на себе си и да не се изкушаваш да тръгнеш с тълпата. Защото на пазара финансовият крах застига именно тълпата, която се появява късно. Ако на първите страници на вестниците пише за някоя страхотна сделка, в повечето случаи това означава, че вече е прекалено късно да се включиш. Търсете новите сделки, или, както обичат да казват сърфистите, винаги идва друга вълна. Хората, които хващат вълната твърде късно, обикновено не ги чака нищо добро. Умните инвеститори не се хващат само за момента. Изпуснат ли една вълна, търсят следващата и заемат позиция. Това е трудно за повечето инвеститори, тъй като унова, което не е популярно, ги плаши. Плашливите инвеститори са като овце, които се движат с стадото. Или пъкълчността ги кара да действат едва когато умните инвеститори вече са си взели печалбите и са минали нататък. Мъдрите инвеститори купуват инвестицията, когато още не е популярна, и са наясно, че печалбата се осъществява при покупката, а не при продажбата. Те умеят да чакат търпеливо. Както казах, те не се вкопчват в момента. Също като сърфистите, те заемат позиция в очакване на следващата голяма вълна. Това е инсайдърска търговия, наречена също «Търговия с вътрешна информация». Едни от формите на инсайдърска търговия са незаконни, докато други са законни. Единствената разлика между тях идва от това доколко сте се отдалечили от вътрешността. Ето защо е добре да имате богати приятели, защото парите се правят именно там, вътре. Правят се на базата на информация. Желателно е да чуете за следващия бум, да влезете и да излезете преди следващия крах. Не казвам да го правите незаконно, но колкото порано научите, толкова по-големи са шансовете ви за по-голяма печалба при минимален риск. За това са приятелите. Това също е финансова интелигентност. Четвърти, овладайте някоя формула и после научете нова силата на бързото учене. За да приготви хляб, всеки хлебър следва някаква рецепта, дори да е само в главата му. Същото се отнася и за правенето на пари. Сигурно всички са чували, че човек е това, което яде. Моят вариант на въпросното твърдение гласи – човек се превръща в това, което учи. С други думи, внимавайте какво учите, защото умът ни е толкова могъщ, че се превръщаме в онова, което влиза в главата ни. Ако изучавате готварско изкуство, например, ще се стремите да готвите. Ставате готвач. Ако не желаете да бъдете повече готвач, тогава е необходимо да учите нещо друго. Става ли дума за пари, мнозинството обикновено използва една основна формула, научена в училище, а именно работи за пари. Поради това виждам, как милиони хора всеки ден стават, отиват на работа, печелят пари, плащат сметки, балансират чековите си книжки, купуват взаимни фондове и се връщат на работа. Така изглежда преобладаващата формула или рецепта. Ако ви е омръзнало това, което правите, или не печелите достатъчно, просто трябва да смените формулата, посредством която правите пари. Преди доста време, когато бях на 26 години, се записах на двудневен курс на тема, къд се купуват просрочени ипотеки за недвижимо имущество. Там научих една формула. Следващата стъпка беше да проявя нужната самодисциплина, за да приложа наученото. Повечето хора обикновено спират до тук. Продължение на три години, докато работех за Xerox, посвещава свободното си време на овладяване и изкуството за купуване на просрочени ипотеки. С тази формула спечелих няколко милиона долара. След като я овладях, започнах да търся други. Не използвах винаги директно информацията, получена на много от курсовете, но винаги научавах нещо ново. Ходил съм на курсове за използване на финансови деривати, опционни сделки и по хаосология. Така съм се оказвал за обиколен от хора с докторска степен в областта на ядрената физика и космическите науки. Но научих много неща, благодарение на които инвестирането ми в акции и недвижимо имущество стана порентабилно и посъдържателно. Повечето половивши институти предлагат курсове по финансово планиране и купуване на традиционни инвестиции. Те са чудесно от правна точка. Аз обаче винаги съм търсил по-бързодействаща формула и точно поради това редовно печеля за един ден повече пари, отколкото мнозина изкарват за цял живот. И още нещо, в днешния бързо променящ се свят вече не е толкова важно какво знаете, защото често онова, което знаете, е остаряло. Важно е колко бързо можете да учите. Ето това умение е безценно за откриването на побързодействащи формули, рецепти, ако желаете, за правене на пари. Да работиш здраво за пари е устаряла формула, родена по времето на пещерните хора. Пети, плащайте първо на себе си, силата на самодисциплината. Ако не можете да се контролирате, не опитвайте да забогатявате. Няма смисъл да инвестирате, да печелите пари и после да пропилеете всичко. Именно поради липсата на самодисциплина повечето от спечелилите милиони от лотарията се разоряват скоро след това. И пак поради липсата на самодисциплина веднага щом им повишат заплатата, хората си купуват нова кола или заминават на круиз. Трудно е да се каже коя от десетте стъпки е най-важна. Но тази вероятно е най-трудна за овладяване, ако вече не е част от личностната ви характеристика. Бих казал, че самодисциплината е първостепенният разграничеващ фактор между представителите на богатата, средната и бедната класа. Накратко, хората с ниско самочувствие и нисък прак на поносимост към финансов натиск никога не могат да станат богати. Както стана дума, един от уроците, които научих от богатия татко бе, че светът ще те тласка на където иска. Светът тласка даден индивид не защото останалите хора са грубияни, а защото на него самия не му достигат вътрешен контрол и дисциплина. Онези, на които им липсва вътрешна твърдост често стават жертва на самодисциплинираните хора. В курсовете за предприемачи, които водя, постоянно напомням на хората да не се фокусират върху своя продукт или услуга, а върху развиването на управленски умения. Трите най-важни управленски умения, необходими за създаването на собствен бизнес, са, първи, управление на паричния поток, втори, управление на хора, трети, управление на личното време, и тези управленски умения са нужни за всичко, с което се заеме човек, не само за предприемачите. Те са важни за живота на отделния човек, семейството, бизнеса, благотворителната организация, града или нацията. Всяко от тези умения се подсилва, когато влада им самодисциплината. Аз се отнесам изключително сериозно към максимата, плащай първо на себе си. Съветът, плащай първо на себе си, е от книгата Най-богатия човек във Вавилон от Джордж Клейсън, от която са продадени милиони екземпляри. Макар тези думи да се повтарят вече от милиони хора, малцина ги прилагат на практика. Както стана дума, финансово грамотният човек може да разчита цифри, а те са в състояние да разкажат цяла история. Достатъчно е да погледна отчета за приходите и счетоводния баланс, за да каже дали човекът наистина прилага на практика максимата, плащай е първо на себе си, или само я декларира. Една картина струва колкото хиляда думи. Затова нека сравним отново финансовия отчет на този, който плаща първо на себе си, и на онзи, който не го прави. Изследвайте схемите и вижте дали ще забележите някакви различия. Важното тук е разбирането на паричния поток, защото той казва всичко. Повечето хора се взират в цифрите и пропускат историята. Виждате ли я? Схемата отразява действията на хората, избиращи да плащат първо на себе си. Всеки месец заделят определена сума за колонката си с активи, преди да платят месечните си разходи. Макар че милиони хора са чели книгата на Клейсън и са разбрали посланието, плащай е първо на себе си. Те продължават да плащат последни на себе си. Вече чувам протестите на онези, които искрено вярват, че всеки трябва да си плаща първо сметките. Дочувам и всички отговорни хора, които си плащат сметките на време. Не казвам да бъдете безотговорни и да не си плащате сметките. Повторям само написаното в книгата «Плащайте първо на себе си». И първата схема представя точно счетоводната картина на това действие. Започнете ли веднъж да осъзнавате наистина силата на паричния поток, скоро ще разберете какво не е наред с предишната диаграма или защо 90% от хората работят усилено цял живот и, когато не са в състояние да работят повече, се нуждаят от поддръжката на държавата под формата на социални осигуровки. За много от четоводителите и банкерите, които сме имали с Ким, беше голям проблем да приемат постулата – плащайте първо на себе си. Тези професионалисти в финансовата сфера всъщност правят същото както и масите, плащаха на себе си последни. В живота ми е имало моменти, когато, поради една или друга причина, паричният поток е бил значително по-малък от сметките ми. Въпреки всичко пък плащах първо на себе си. С ми крещаше в паника, това няма да остане безнаказано. Ще те тикнат в затвора, ще си съсипеш кредитния рейтинг, ще спрат електричеството. Въпреки това продължавах да плащам първо на себе си. Защо? Ще попитате вие. Защото точно за това става дума в най-богатия човек във Вавилон, за силата на самодисциплината и на вътрешната твърдост. Както научих от богатия татко през първия месец, през който работи за него, повечето хора позволяват светът да ги тласка на където иска. Данъчният инспектор казва, плаща или и вие плащате. Продавачът казва, о, просто го вземете на кредит с кредитната си карта. Брокерът ви на недвижимо имущество казва, давай. Държавата дава данъчни облегчения при вземане на заем за покупка на жилище. Точно за това е написана всъщност книгата да вдъхне на хората смелост да тръгнат срещу течението и да забогатеят. Може и да не сте слаби, но стане ли дума за пари, мнозина стават непривично мекушеви. Не казвам да бъдете безотговорни. Аз нямам задължения по кредитните си карти и да не вземам заеми за купуването на джунжури, защото плащам първо на себе си. Свеждам приходите си до минимум, защото не искам да плащам на държавата данък върху тях. Ето защо приходите ми идват от колонката с активи, чрез една корпорация в Невада. Ако работя за пари, държавата ми ги взема. Макар да плащам сметките си последни, аз съм достатъчно обигран в финансово отношение, за да позволя да изпъдна в проблем на финансова ситуация. Не обичам потребителските заеми. Пасивите ми са по-големи от пасивите на 99% от населението, но не плащам за тях. Други хора плащат за моите пасиви наричат ги наематели. И така, първото правило, проистичащо от максимата да плащате първо на себе си, е да не вземате потребителски заеми. Макар да плащам сметките си на последно място, не си позволявам да ги просрочвам, освен евентуално някои малки, незначителни сметки. Когато все пак се случи да имам парични затруднения, пак плащам първо на себе си. Оставям кредиторите и дори държавата да покрещят. Харесва ми, когато обърнат дебелия край. Защо ли? Защото тези хора ми правят услуга. Вдъхновяват ме да намеря начин да спечеля още пари. Така че плащам първо на себе си, инвестирам парите и оставям кредиторите да повикат. Така или иначе обикновено им плащам веднага. С ким имаме отличен кредитен рейтинг? Просто не се поддаваме на натиска и не теглим спестяванията, нито продаваме акциите си, за да плащаме потребителски заеми. Това не е особено финансово интелигентна постъпка. За да плащате успешно първо на себе си, имайте предвид следното – първи – не затъвайте в големи дългове, защото после ще трябва да плащате за тях. Разходите ви, нека бъдат малки. Първо изграждайте активите, едва тогава купете голямата къща или мечтания автомобил. Не е интелигентно да заседнеш трайно в магусаната въртелешка. Втори, когато сте финансово затруднени, не се поддавайте на натиска и не посягайте към спестяванията или инвестициите си. Използвайте натиска като вдъхновител за финансовия ви гений. Нека той го стимулира да изнамери нови начини за печелене на повече пари и тогава си платете сметките. Така ще увеличите както способността си за правене на повече пари, така и финансовата си интелигентност. Многократно съм изпадал в финансови затруднения и съм използвал мозъка си, за да генерирам по-големи приходи, защитавайки същевременно непоколебимо колонката си с активи. Въпреки виковете и нападките на счетоводителя, аз, като добър войник, защитавах на живот и смърт укреплението Форт Активи. Бедните хора имат лоши навици. Един от тях, който е и широко разпространен, е наричан невинно бъртане в спестяванията. Богатите знаят, че спестяванията се използват единствено за създаването на още пари, а не за плащане на сметки. Наясно съм, че звучи смущаващо, но без тази вътрешна твърдост, светът винаги ще ви тласка на където иска. Ако не си падате по финансовия натиск, тогава намерете подходяща за вас формула. Една от тях е да намалите разходите си, да си влагате парите в банката, да плащате все по-голям данък печелба, да купувате взаимни фондове, за да не рискувате, и да дадете обед да бъдете типичен средностатистически индивид. Но това нарушава правилото – плащай първо на себе си. Въпросното правило не насърчава саможертвата или финансовия аскетизъм. Не означава да плащате първо на себе си и да умрете от глад. Човек трябва да се радва на живота. Ако се опрете на финансовия си гений, може да имате всички сладости на живота, да забогатеете и да си плащате сметките. Ето това е финансова интелигентност. Шести, плащайте добре на брокерите си, силата на добрия съвет. Понякога виждам пред някоя къща надпис, продавам без безпосредник, а по телевизията се появяват брокери, които обясняват, че вземат по ниски цени. Богатия татко ме научи на противоположния подход. Той смяташе, че на професионалистите трябва да се плаща добре, и аз възприех неговата тактика. Днес имам скъпоплатени адвокати, счетоводители, брокери на недвижимо имущество и борсови агенти. Защо ли? Защото, ако тези хора са професионалисти, услугите им би трябвало да ви носят пари, а колкото повече пари изкарват те, толкова повече печелите вие. Ние живеем в информационната ера. Информацията е безценна. Добрият брокер би трябвало не само да ви информира, но и да отделя време, за да ви образова. Имам неколци на брокери, готови да правят това за мен. Някои ме учеха, когато нямах никакви или почти никакви пари, и днес съм все още с тях. Онова, което плащам на брокера, е нищожно в сравнение с парите, които мога да направя благодарение на дадената от него информация. Много се радвам, когато моите брокери на недвижимо имущество или борсови агенти искарат много пари, тъй като обикновено това означава, че аз съм спечелил още повече. Освен че ми помага да печеля, добрият брокер ми спестява време, както в случая, когато купих незастроен парцел земя за $9,000 и го продадох почти веднага за повече от $25,000, за да мога да си купя по-скоро поршето. Брокерът е моите очи и уши на пазара. Той е там всеки ден, така че на мен самия не ми се налага да бъда там. Предпочитам през това време да играя голф. Хората, които продават някакъв имот без посредник. Очевидно не ценят особено времето си. Как бих могъл да искам да спестя тази сума, когато за същото време мога да изтъръм повече пари или да ги изхърча с любимите си хора? Струва ми се странно, че толкова много хора от средната и ведната класа плащат по 15-20% бакшиш в ресторанта, дори да са били обслужени лошо, а се оплакват, когато трябва да платят на брокера 3-7%. Приятно им е да дават бакшиш на хората в колонката с разходи и да бъдат сурови към хората в колонката с активи. Това не е проява на финансова интелигентност. Имайте предвид, че брокерите не са еднакви. За жалост, повечето от тях са просто продавачи. Те продават, но сами не притежават никакво или почти никакво недвижимо имущество. Съществува огромна разлика между брокера, който продава къщи, и брокера, продаващ инвестиции. Същото се отнася за всички видове брокери и борсови агенти, които продават акции, бонове, взаимни фондове и застраховки, брокери, които се наричат финансови плановици. Когато интервюирам професионалист в тази сфера, първото, което искам да разбера, е колко имоти или акции притежава и какъв процент плаща за данъци. Така постъпва ми при избора на счетоводител. Моят счетоводител има собствен бизнес. По професия е счетоводител, но бизнесът му е недвижимото имущество. Предишният ми счетоводител имаше фирма за счетоводни услуги, но не се занимаваше с недвижимо имущество. Смених го, тъй като не си падаме по един и същ бизнес. Намерете си брокер, който взема при сърце вашите интереси. Много брокери биха ви обучавали охотно и могат да се окажат най-добрия ви актив. Просто бъдете почтени и повечето ще ви отвърнат по същия начин. Ако мислите само, как да им урежете комисионите, защо да остават да работят с вас? Логиката е съвсем проста. Както стана дума, едно от управленските умения е управлението на хора. Мнози не управляват само хора, от които се чувстват поумни и на които имат власт. Много управители си остават на едно средно ниво и никога не ги повишават, защото знаят как да работят с своите подчинени, но не и с хората над тях. Истинското умение е да управлявате хората, които са поумни от вас в една или друга техническа сфера, и да им плащате добре. Ето защо компаниите имат борт на директорите. И вие би трябвало да имате такъв борт. Това също е финансова интелигентност. Седми, давайте като индианците, силата да получиш нещо за нищо. Когато пристигат в Америка, първите бели заселници остават изумени от една практика, характерна за културата на някои индианци. Ако някой от заселниците, например, настинел, индианците му давали одеяло. Решавайки, че това е подарък, заселникът често се обиждал, когато индианците си го поисквали обратно. На свой ред, индианците също се разстройвали като разберели, че заселниците не искат да им го върнат. Това е пример за взаимно неразбиране в резултат на различията между културите. Когато става въпрос за колонката с активите, за богатството е от първостепенно значение да действаш по принципа на индианците. Първият въпрос на умелия инвеститор е – след колко време ще мога да си върна парите? Той иска да знае също така какво получава безплатно. Ето защо възвръщаемостта на инвестицията, ROI е толкова важна. Първият въпрос на умелия инвеститор е – след колко време ще мога да си върна парите? Ето един пример. На няколко преки от дома си открих малък апартамент с просрочена ипотека. Банката искаше долар 60 хиляди, но аз ги намалих на долар 50 000, просто защото придружи предложението си с чек на тази стойност. Те разбраха, че говоря сериозно. Повечето инвеститори биха попитали дали така не се затваря твърде голяма сума в брой и дали не би било по-добре да се вземе заем. Отговорът е, в този случай не. Моята инвеститорска компания дава този апартамент под найем през зимните месеци, когато в Аризона пристигат любителите на снега и ските. Четири месеца годишно той се дава под найем за 1,250 долара. През останалото време найемът за месец е само 1,000 Върнах си парите за около 3 години и сега притежавам този актив, който ми носи пари всеки месец. Същото става и с акциите. Брокерът ми се обажда често с предложение да преместя значителна сума в акциите на компания, която според него всеки момент ще предприеме нещо, увеличаващо стоиноста на акциите, например изваждането на пазара на нов продукт. Аз премествам парите си там за една седмица до един месец, докато цената на акциите се покачва. Тогава изтеглям първоначално вложената сума и спирам да се тревожа за капризите на пазара, тъй като вече съм си върнал парите и те вече са готови да влязат в действие във връзка с друг актив. И така, парите ми се влагат и после се вадят, а аз се здобивам с актив практически за нищо или, казано другояче, че, безплатно. Не мога да отрека, че не веднъж съм губил пари. Аз обаче играя само с пари, които мога да си позволя да изгубя. От 10 инвестиции средно в 2-3 случая удвям голяма печелба, в 5-6 не става нищо, а в 2-3 губя, но ограничавам загубите си само до сумата, с която разполагам в дадения момент. Хората, които мразят риска, влагат парите си в банката. В крайна сметка е по-добре да имаш спестявания, отколкото да нямаш. Нужно е обаче много време, докато си вземеш парите обратно, и в повечето случаи не се сдобиваш с нищо безплатно. При всяка инвестиция търси нещо допълнително, нещо за нищо като малък апартамент, мини склад, парче безплатна земя, къща, акции или офис сграда. А рискът трябва да бъде ограничен или минимален. На тази тема са посветени цели книги, за това няма да я засягам тук. Рей Крок, основателят на McDonald's, продавал франчези за производство на хамбургери не от любов към хамбургерите а тъй като искал да се здобие безплатно с недвижимото имущество под франчайза. Така че мъдрите инвеститори трябва да търсят нещо повече от възвръщаемост на инвестицията, а именно активите, които получават безплатно след като си върнат парите. Ето това е финансова интелигентност. Осми, използвайте активи за покупката на лукс, силата на фокуса. Синът на един приятел бе придобил неприятния навик да прахосва пари. Щом навърши 16 години, пожела да има собствен автомобил и обясни, че родителите на всичките му приятели вече им били купили коли. И уношета пожела да изтегли от направените на негово име спестявания, за да плати първата вноска. Тогава баща му ми се обади и после дойде да поговорим, как смяташ, дали да му позволя да го направи или просто да му купя кола като другите родители, това може би ще намали напрежението в близко бъдеще, но на какво ще го научиш, отвърнах аз. Можеш ли да използваш желанието на сина си да има кола, за да го вдъхновиш да научи нещо? Два месеца покъсно срещнах отново приятеля си. Е, синът ти купи ли си кола? Поинтересувах се аз, не. Но му дадох долар три за колата. Казах му да използва моите пари вместо спестените за следването му, много щедро от твоя страна, не съвсем. Парите бяха придружени от едно условие. И какво беше то, попитах аз, а ми, първо играхме на твоята игра, потоци пари, и обсъждахме дълго как могат да се използват най-разумно парите. После му подарих абонамент за Wall Street Journal и няколко книги за фондовата борса. И после, какво стана после, казах му, че тези долар 3000 са негови, но не може да си купи веднага кола с тях. Може да ги използва, за да си намери борсов агент и да купува и продава акции и щом направи от тях $6000, ще може да си купи кола с $3000 от тях. А останалите $3000 ще отидат в спестовната му сметка за следването. И какъв е резултатът, попитах аз, ами, в началото му провървя, но няколко дни по-късно изгуби всичко спечелено. Тогава вече интересът му се събуди наистина. Мисля че днес от първоначалните $3000 са му останали $1000, но за това пък интересът му расте. Изчета всички книги, които му купих и отиде в библиотеката, за да везем други. Изчета жадно, Wall Street Journal следи индикаторите, изобщо желанието му да учи става все по голямо Знае, че ако изгуби тези пари, ще ходи пеш още две години, но като че ли не му пука. Струва ми се дори, че колата вече не го вълнува, тъй като си е намерил позабавна игра, а какво ще стане, ако изгуби всичките си пари, тогава ще му мислим. Предпочитам да загуби всичко сега, отколкото да чака да стане на нашите години, за да рискува да изгуби всичко. И смятам, че тези $3000 са най-добре опозотворените пари, които съм дал за образованието му. Наученото сега ще му служи цял живот. Освен това сякаш придоби ново уважение към силата на парите. Както стана дума, ако човек не може да овладее силата на самодисциплината, по-добре да не опитва да забогатее. Ето защо мисля така, макар процесът на създаване на паричен поток от колонката с активи да е лесен на теория, трудното е вътрешната твърдост за насочване на парите за правилната употреба. Поради външните изкушения, в днешния консуматорски свят е още по-лесно просто да оставиш парите да изтекат през колонката с разходи. При липсата на вътрешна устойчивост парите изтичат в посоката на най-малкото съпротивление. Това е причината за бедността и финансовите трудности. Следващият пример иллюстрира, че за да насочваме парите така, че да правят още пари, е необходима финансова интелигентност. Ако в началото на годината дадем на 100 човека по долар 10 000, мисля, че в края на същата година, но 80 няма да им е останало нищо. Нещо повече, много от тях дори ще се задължнели, за да си купят нова кола, хладилник, електроуреди или почивка. 16 ще са увеличили тези долар 10 000 с 5-10%. 4 ще са увеличили тази сума на долар 20 000 или повече, дори на милиони. Ходим на училище, за да освоим професия и да можем да работим за пари. Според мен също толкова важно е да учим и как да караме парите да работят за нас. Обичам лукса не по-малко от всички останали. Разликата е, че аз не си го купувам на кредит. А това е страшен капан. Когато пожелах да си купя, фурше, лесният начин щеше да бъде да се обадя на банкера си и да поискам заем. Но вместо върху колонката с пасиви, аз избрах да се фокусирам върху колонката с активи. По навик използвам желанията си като потребител, за да вдъхновяват и мотивират финансовия ми гений да инвестира. Твърде често се фокусираме върху вземането на заеми, с които да купуваме желаните неща, вместо върху правенето на пари. Първото е полезно в краткосрочен план, но в дългосрочен план се оказва по-трудно. Това е лош навик, от който страдаме всички по-отделно и като нация. Помнете, лесният път често се оказва труден, а трудният неочаквано става полезен. Колкото порано научите и себе си, и любимите си хора да властват над парите, толкова по-добре. Парите са голяма сила, за съжаление хората я използват срещу себе си. Ако финансовата ви интелигентност е на ниско ниво, парите ще бягат от вас и ще ви надхитряват. Ако парите са поумни от вас, ще работите за тях цял живот. За да станете господари на парите, трябва да бъдете по-умни от тях. Тогава те ще правят каквото им кажете. Ще ви се подчиняват, вместо да им рубувате, ще им давате нареждания. Ето това е финансова интелигентност. Девети, избирайте героите си, силата на мита. Като дете се възхищавах много на Уили Мейс, Хан Карон и Йоги Бера. Те бяха моите герои и аз исках да стана като тях. Бейсболните им картички бяха безценни за мен. Главата ми беше пълна с всевъзможни факти около личния и професионалния им живот. Исках да знам всичко за тях. Още на 9 годишна възраст винаги когато играе в бейсбол, не бях аз. Представях си, че съм прочут бейсболист. Това е един от най могъщите начини за учене, който губим често когато поръснем. Губим героите си. Днес наблюдавам децата, играещи баскетбол близо до дома ми. На игрището те не са малкият Джони. Те си представят, че са любимия си баскетболен герой. Ревносното подражаване на избраните от нас герои е особено успешен начин и за учене. С годините си намирам нови герои. На героите си в сферата на голфа и имитирам играта и се стремя да изчитам всичко за тях. Имам също така герои като Доналд Тръмп, Лорън Бъфет, Литър Линч, Джордж Сорос и Джим Роджерс. Знам много факти за тях, така както някога знаех всичко за моите бейсболни герои. Следя в какво инвестира Лорън Бъфет и изчитам всичко, което мога, за загледната му точка за пазара и как подбира акции. Чета написаното за Доналд Тръмп, опитвайки да открия как преговаря и прави сделките си. Преди 20 години, нови герои. Днес бих добавил към този списък още имена, включително Дейвид Стокман и Джим Рикардс. Така, както едно време не бях аз, докато играя в бейсбол, сега, договореки сделка, подсъзнателно действам сувереността и решителността на Тръмп. А когато анализирам някоя тенденция, опитвам да гледам на нея през очите на Лоран Бъфет. Чудесно е да имаме герои, защото възхищението, с което ни изпълват, ни свързва с безбрежния извор, където живее геният. Но героите не само ни вдъхновяват. Благодарение на тях нещата изглеждат лесни. И именно впечатлението, че е наистина лесно, което пораждат в нас, засилва желанието ни да бъдем като тях. Щом те могат, значи мога и аз. Така например мнозина създават впечатлението, че инвестирането е трудно. Вместо да слушате тях, по добре си намерете герои, благодарение на тях то ще започне да ви се струва лесно. Десети, обучавайте и ще получите силата на даването. И двамата ми бащи бяха учители. Богатия татко ми преподаде урок, който запомних за цял живот, необходимостта да бъда щедър или да давам. Образование татко даваше много от своето време и знания, но почти никога не даваше пари. Обикновено казваше, че ще даде, когато има малко поветко пари, но, разбира се, това се случваше рядко. Богатия татко даваше пари и обучаваше. Вярваше твърдо в десятъка, ако искаш нещо, първо трябва да дадеш, повтаряше той. Когато имаше финансови затруднения, даряваше пари за своята църква или за любимата си благотворителна организация. Ако от всичко написано до тук трябва да запомните само една идея, нека бъде тази. Всеки път, когато усетите, че нещо не ви достига или че се нуждаете от нещо, първо дайте това, което искате, и то ще ви се върне многократно. И казаното се отнася както за пари, така и за усмивки, любов или приятелство. Знам, че често това е последното желание на човек, но при мен винаги се е получавало. Обеден съм в истинността на принципа на реципрочността и давам онова, което искам. Ако искам пари, давам пари и те ми се връщат умножени. Ако искам продажби, помагам на някого други го да продаде нещо и продажбите идват при мен. Ако искам контакти, помагам на някого други го да установи контакти и необходимите контакти идват при мен като по магия. Преди много години, чух следната мъдрост, на Господ не му е нужно да получава, но хората имат нужда да дават. Богатия татко казваше, бедните са поаочни от богатите. И обясняваше, че богатието си горява нещо, което другите искат. Всеки път, когато се нуждая е от нещо, или парите не ми достигат, или ми е трябва помощ, просто откривам в сърцето си какво искам и решавам първо да го дам. А когато дам, то винаги ми се връща. Това ми напомни историята за човека, който през една мразовита нощ стоял с наръч дърва в ръце и крещел на чугунената печка. Когато ми дадеш топлина, тогава и аз ще ти дам дърва за огрев. И става ли дума за пари, любов, щастие, продажби и контакти, помнете, ако искате нещо, първо го дайте. Често дори само процесът на размисъл какво желая и как бих могъл да го дам на някого други го е достатъчен да отприщи рога на изобилието. Почувствам ли, че хората не ми се усмихват, просто започвам да се усмихвам и да поздравявам. И, като по магия, изведнъж се озовавам сред усмихнати хора. Наистина светът? който живеете, е огледало на самите вас. Ето защо казвам, обучавайте и ще получите. Установил съм, че колкото повече обучавам желаещите да учат, толкова повече научавам. Ако искате да научите повече за парите, обучавайте на тази тема някого от други го. Ще ви залее порой от нови идеи и прозрения. Случвало се е също така да дам и да не получа нищо или да получа не това, което съм искал. Но след като се въгледах повнимателно в душата си и си направех равносметка, установявах, че в тези случаи бях давал, за да получа, а не заради радостта от самото даване. Баща ми обучаваше учители и стана главен учител. Богатия татко постоянно учеше млади хора на начина, по който той самият правеше бизнес. Сега, спомняки си това от дистанцията на времето, си давам сметка, че именно щедрото раздаване на онова – което знаеха, ги бе направило още по-умни. В този свят съществуват много по-умни от нас сили. Може да се справите и сами, но ще ви бъде полезно да го направите с помощта на тези сили. От вас се иска само да не опитвате да задържите единствено за себе си онова, което имате. Учебен курс Урок 8 Обобщение Лесно е да се намират страхотни сделки, също като да караш велосипед. След известен период на несигурност, това се превръща в нещо напълно естествено, но стане ли въпрос за пари, за да преминеш през периода на несигурност е нужна решимост. Трябва да събудим спящия в нас финансов гений, за да откриваме тези страхотни сделки. Нашата култура обяснява, че любовта към парите е коренът на злото и че е достатъчно просто да изучим някаква професия и да работим здраво, а държавата ще се погрижи за нас, когато остареем. Посланието е да работим здраво, да печелим пари и да ги харчим, а когато не ни достигат, винаги можем да вземем на заем. И именно поради това финансовият гений в толкова много хора спи дълбоко. Трябва обаче да го събудим, за да открием сделката на живота си. Много полезно е просто да си намериш работа и да работиш за пари, но това не е пътят към богатството. Ако не искате да вървите по течението, Робър предлага да използвате мисловния процес, през който преминава всеки ден, 10 стъпки, които може да използвате, за да пробудите финансовия си гений. Следвайте унези от тях, които искате, или си създайте ваши, вашият финансов гений е достатъчно умен, за да се справи с задачата. Първи, открите по силна причина, силата на духа. Мнози не искат да бъдат богати или финансово свободни, но се отказват, тъй като пътят до там им се струва твърде труден. Подобно на бъдещия повед в Олимпиец, жертващ време и социални ангажименти, за да може да тренира часове ред в басейна и да учи здраво, хората имат нужда от вдъхновяваща, ясна цел или причина, за да не се отказват заради препятствията. Причината или целта е съчетание от всички – искам, не искам, също като причината Робърт да иска да бъде богат. Той изброява първо някои от своите – не искам, тъй като те пораждат – искам. Той не иска да работи цял живот. Не иска сигурна работа и къща в предградията като родителите си. Не иска да бъде наемен работник. Не иска да жертва времето, което прекарва с любимите си хора, заради ангажиментите, свързани с кариерата. А след смъртта му държавата да вземе повечето от онова, за което е работил, както става с баща му. А какво иска? Робърт иска да бъде свободен да пътува по света и да живее по начина, който обича, докато е все още млад. Иска просто да бъде свободен и да има контрол върху времето си. Иска парите да работят за него. И вие, като Робърт, трябва да имате достатъчно силни емоционални причини да искате да забогатеете. Робърт е губил пари и се е препавал многократно, но именно дълбоките емоционални причини му помагат да продължава да се движи напред. Желанието му е да бъде свободен на 40 годишна възраст, но успява да го постигне, когато навършва 47 години. Макар да не му е било лесно да забогатее, Робърт смята, че не е било и чак толкова трудно. Осъзнава, че без убедителна причина целият този процес би бил невероятно труден. Ако нямате достатъчно убедителна причина, Робърт препоръчва да не четете нататък, тъй като работата ще ви се стори прекалено много. Втори, правете избора си всеки ден, силата на избора. Имате избор всеки ден дали да бъдете богати, бедни или от средната класа. Навиците ви за харчене отразяват това, което сте. Бедните имат навици за харчене на бедни хора. Робърт избира още като момче да бъде богат. Приятелят му майк, след като наследява колонка с внушителни активи, избира да се научи как да я поддържа. Което не се случва винаги, когато богатите фамилии предават активите си на следващото поколение. Повечето хора избират да не бъдат богати. Те си казват, че парите не ги интересуват, или че са млади и за сега не е нужно да се тревожат за това, или безброй други извинения. Но подобни извинения ограбват времето, най-ценния им актив и възможността им за учене. Всеки от нас всекидневно избира какво да прави с времето и с парите си и с какво да си пълни главата. Робърт избира да бъде богат и прави този избор всеки ден. Той препоръчва на хората да инвестират първо в своето образование тъй като умът е най-могъщият ни инструмент. Всеки от нас има избор с какво да си пълни главата, щом по одрас достатъчно. Вместо да инвестират в обучението си на тема инвестиране, повечето хора избират просто да купуват инвестиции. За да продължава да учи, Робърт ходи поне на два семинара годишно. През 1973 отива на тридневен семинар, посветен на въпроса как да купуваме недвижимо имущество без първоначална вноска. Плаща долар 385 за курса, благодарение на който в последствие печели най-малко 2 милиона долара, и не е принуден да работи повече до края на живота си. Робърт обича също така компакт дисковете и аудиокнигите, защото дават възможност да прослуша току-що Чутото. Веднъж той чува изнасящият лекцията инвеститор да казва нещо, с което не е съгласен, но след като прослушва този петминутен отрезък най-малко 20 пъти, разбира защо лекторът го е казал. Успява да осъзнае това, защото поддържа съзнанието си отворено, въпреки че първоначално не е съгласен с думите на инвеститора. Сега е в състояние да анализира проблемите по два начина, което е безценно. Робърт избира да чете или слуша какво мислят подадени въпроси определени хора, от Доналд Тръмп до Джордж Сорос, и така получава достъп до тяхната умствена мощ. Когато научите нещо ново, често трябва да направите грешки, за да промеете напълно новата информация. Арогантните или критичните хора се страхуват да поемат риск, затова рядко слушат какво казват експертите. Това не е въпрос на интелигентност. Интелигентните хора могат да бъдат невежи, ако умът им се комбинира с арогантност. Истински интелигентният човек, от друга страна, приветства новите идеи. Те могат да се комбинират с вече придобитите и да подсилят ефективността им. Слушайте! Учете! Гледайте на забогатяването като надълъг процес, не се подлъгвайте да следвате манталитета за бързо забогатяване. Инвестирайте в най-ценния си актив, вашия ум преди да инвестирате в акции или недвижимо имущество. Трети, избирайте внимателно приятелите си, силата на общуването. Робърт се учи от всичките си приятели, както от богатите, чието знания и опит търси, така и от имащите финансови затруднения, от които пък се получава какво да не прави. Неколци на негови приятели, спечели повече от милиард долара, споделят един и същ феномен. Никой от бедните им приятели никога не ги е питал как са го постигнали. Обръщат се към тях само смолба за заем или за работа, или и за двете едновременно. Робърт ни предупреждава да не слушаме бедни или оплашени хора. Когато става дума за инвестиции, за тях небето винаги се сгромолесва и винаги може да разчитате да ви обяснят защо нещо не може да стане. Когато слушам дискусия на тема бизнес, неизменно един от експертите казва, че пазарът е на път да се срине, докато друг твърди, че предстои голям разцвет. Слушвайте се в думите и на двамата, тъй като и двамата имат своите основания. Бъдете верни на себе си и наследвайте тълпата. За мнозина това е едно от най-трудните неща по пътя към забогатяването. Тълпата обикновено се появява твърде късно, за да може да се възползва от страхотните сделки. Вместо това търсете новите сделки. А това може да се окаже плашеща перспектива. Не се хващайте само за момента. Заемете позиция за следващата вълна. Мъдрите инвеститори купуват инвестицията, когато още не е популярна, и са наясно, че печалбата им се осъществява, когато купуват, а не когато продават. Това е инсайдърска търговия, наречена също – търговия с вътрешна информация, законните и форми, да бъдете близо до вътрешността, да имате богати приятели, разполагащи си информация къде се правят парите. Желателно е да чуете за следващия бум, да влезете и да излезете преди следващия крах. За това са приятелите, и това също е финансова интелигентност. Четвърти – овладейте някоя формула и после научете нова – силата на бързото учене. Внимавайте какво учите, защото се превръщате в онова, което влиза в главата ви. Мнозинството се придържа към една основна формула – ходи на работа, печели пари, плащай сметки, балансирай чековите си книжки, купувай взаимни фондове и се връщай на работа. Ако не печелите достатъчно, трябва да смените формулата. Преди доста време Робърт се записва на двудневен курс на тема Как се купуват просрочени и за недвижимо имущество. Там научава една формула и я прилага на практика, в резултат на което спечелва няколко милиона долара. След това започва да търси други формули. Не използва винаги директно новата информация, но винаги научавах нещо. Повечето половивши институти предлагат курсове по финансово планиране и купуване на традиционни инвестиции. Те са чудесна отправна точка, Робърт обаче винаги търси побързо действаща формули и казва, че именно поради това може да печели за един ден повече пари, отколкото мнозина изкарват за цял живот. И не става въпрос само за побързо действащи формули, а и за по-бързото научаване на нови формули. Пети Плащайте първо на себе си силата на самодисциплината. От десете стъпки самодисциплината е може би е най-трудна за овладяване, ако вече не е част от личностната ви характеристика. Самодисциплината е първостепенният разграничаващ фактор между представителите на богатата, средната и бедната класа. Светът ще ви тласка на където иска и ще ви оказва натиск. И ако сте с нисък прак на поносимост към финансов натиск, никога няма да забогатеете. В курсовете за предприемачи, които води Робърт учи курсистите си, четрите най-важни управленски умения, необходими за създаването на собствен бизнес, са управление на паричния поток, на хора и на личното време. Това се отнася за всички, не само за предприемачите, и всяко от тези умения се подсилва, когато владеем самодисциплината. Макар мнозина да повтарят максимата. Плащай първо на себе си, малцина има имат достатъчно самодисциплина, за да я приложат на практика. Сравнете следните две диаграми, проследете движението на парите и ще видите как тези хора плащат първо на себе си, като инвестират в колонката с активи, и едва тогава си плащат сметките. Това не означава да не си плащате отговорно сметките, означава само да плащате първо на себе си. Може да видите също как, като плаща първо на другите, на човек не му остава нищо или почти нищо за инвестиране в колонката с активи. Когато на Робърт и на други хора им се случи паричният поток да не е достатъчен да платят първо на себе си и да покрият сметките си, те пак плащат първо на себе си. Нужна е вътрешна твърдост, когато кредиторите крещат на среща ти. Но тази ситуация превръща инвестирането в приоритет и води до забогатяване. За да плащате успешно първо на себе си, първи, не вземайте големи дългове, тъй като после ще трябва да ги плащате. Разходите ви, нека бъдат малки. Първо изградете активите и едва тогава купете голямата къща или мечтания автомобил. Втори, когато сте финансово затруднени, не се поддавайте на натиска и не посягайте към спестяванията или инвестициите си. Използвайте натиска като вдъхновител за финансовия ви гений.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 Ако се опрете на финансовия си гени, може да имате всички сладости на живота, да забогатеете и да си плащате сметките. Шести – плащайте добре на брокерите си, силата на добрия съвет. Мнозина опитват да спестят някой и друг долар, като се обръщат към брокери, предлагащи услугите си на по-низки цени, или продават къщата си сами, но добрите професионалисти не само ви спестяват време, но и печелят пари за вас. Информацията е безценна. Добрият брокер би трябвало не само да ви информира, но и да ви помага да печелите пари. Учете се от тях. Онова, което плащате на брокерите, е нищожно в сравнение с парите, които можете да направите благодарение на дадената от тях информация. Брокерите не са еднакви. Интервюирайте ги, за да разберете колко имоти или акции притежават. Намерете си брокер, който взема при сърце вашите интереси и се отнасяйте добре е него. Компаниите имат борт на директорите, защото знаят колко е важно да имат хора, които са поумни, вие също би трябвало да имате такъв. Седми, давайте като индианците, силата да получиш нещо за нищо. Това е пример за взаимно неразбиране в резултат на различията между културите, когато първите заселници от Европа пристигат в новия свят. Ако някой от заселниците настинел, индианците му давали одеяло. Заселникът решавал, че това е подарък, и се обиждал, когато индианците си го поисквали обратно. На свой ред индианците също се разстройвали, когато заселникът отказвал да им го върне. Когато става въпрос за инвестиране и за колонката Е активите, от първостепенно значение е да действаш по принципа на индианците, т.е. е, да си върнеш първоначалната инвестиция и то бързо. Като пример Робърт дава малкия апартамент, който купува за долар 50 000. Дава го платнаен за долар 2500 на месец в разгара на сезона и за 1000 през останалото време от годината. Така си връща парите за около 3 години. Първоначалната инвестиция от долар 50 000 е напълно възстановена, а активът продължава да му носи пари всеки месец. Тези, които не обичат риска, предпочитат да си държат парите в спестовна сметка, но там парите не правят нищо и собствениците им няма как да получат нещо безплатно благодарение на тях. Робърт споделя, че при всяка инвестиция търси нещо допълнително, нещо за нищо като мини-склад, парче безплатна земя, акции или къща. А рискът трябва да бъде ограничен. 8. Използвайте активи за покупката на лукс, силата на фокуса. Робърт обича лукса не по-малко от всеки друг човек, но вместо да взема заем, за да си го позволи, той се фокусира върху колонката са активи, за да спечели парите за покупката на желаните неща. По този повод той споделя историята на един приятел, чийто 16-годишен син поискал кола. Вместо да му я купи или да го остави да използва за тази цел с пестените за следването му пари, бащата му дава долар 3 и книги за фондовата борса. Като обяснява, че не може да си купи веднага кола. Може да използва парите, за да инвестира, и щом направи $6000, ще може да си купи кола с $3000 от тях. А останалите $3000 ще отидат в спестовната му сметка за следването. Идеята поражда силен интерес в младежа, и той започва да се информира жадно на тази тема. Така научава ценен житейски урок да създава активи, които да му плащат желаните неща. Процесът на създаване на паричен поток от колонката с активи е лесен на теория. Трудното е вътрешната твърдост за насочване на парите за правилната употреба. Вземането на заеми е полезно в краткосрочен план, но в дългосрочен план се оказва по-трудно. 9. Избирайте героите си – силата на мита Един от най-ефикасните начини, по които учим като деца, е като си представяме, че сме нашите герои. Робърт продължава да прави това досега, само героите му се променят. Вместо да си представя, че е Уили Мейс на безболното игрище, той се отъждествява с решителността на Трамп, докато води преговори за някоя сделка, или с аналитичните умения на Лоран Бъфет, когато се стреми да си изясни дадена тенденция. Благодарение на нашите герои нещата изглеждат лесни, а възхищението, с което ни изпълват, ни свързва с безбрежния извор, където живее геният и ни мотивира да опитаме да бъдем като тях. Десети, обучавайте и ще получите силата на даването. Робърт научавал богатия татко да дава пари и да обучава и приема също така при сърце думите му. Ако искаш нещо, първо трябва да дадеш. Когато има финансови затруднения, богатия татко дарява пари за своята църква или за любимата си благотворителна организация. Всеки път, когато усетите, че се нуждаете от нещо било то пари, усмивка, любов или приятелство, първо дайте това, което искате, и то ще ви се върна многократно. Същото се отнася и за преподаването. Колкото повече учите другите, толкова повече научавате. Двамата бащи на Робърт доказват тази истина. Бъдете щедри и не задържайте само за себе си това, което имате. Непременно давайте заради радостта от самото даване, а не за да получите. Факт за лявото мозъчно полукълбо, проявявайте самодисциплина и плащайте първо на себе си, помнайки, че приоритетата и изграждането на колонката са активи. Факт за дясното мозъчно полукълбо, нека съзнанието ви бъде отворено за нови идеи и нови начини за правене на нещата тъй като те могат да влязат в синергия с вече придобити идеи. Факт за подсъзнанието, впрегнете в действия емоционални причини, поради които искате да забогатеете. Стабилизирайте ги, те ще ви помагат, когато по пътя си към богатството срещате препятствия. Какво искаше да каже Робърт? Сега е време за размисъл. Запитайте се, какво иска да каже Робърт в този цитат, и защо казва това?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 Без силна причина или цел всичко в живота изглежда трудно. Във финансово отношение, със всеки долар, който държим в ръцете си, имаме властта да изберем дали в бъдеще да бъдем богати, бедни или от средната класа. 90% от населението купуват телевизори и само около 10% купуват книги за бизнес. Всички познаваме хора, които са високообразовани или се смятат за умни, но счетоводният им баланс рисува друга картина. Забелязах, че приятелите ми, които имат пари, говорят за пари, но не за да се хвалят, просто тази тема ги интересува. Така аз се уча от тях и те от мен. Ако ви е умръзнало това, което правите, или не печелите достатъчно, просто трябва да смените формулата, посредством която правите пари. Онези, на които им липсва вътрешна твърдост, често стават жертва на самодисциплинираните хора.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 които давате, не ви допадат. Добре би било да се запитате дали сте готови да се промените и да приемете предизвикателството да промените мислите и цялостната си нагласа. Първи. Кои са причините да искате да забогатеете? Вашите, искам и не искам. Дали биха се сторили достатъчно убедителни на Робърт? Втори. Навиците ви за отразяват ли живота, който желаете? Ако не, какво можете да промените? Трети. Какво избирате да влиза в ума ви всеки ден? Кога за последен път сте посетили семинар или сте прочели книга на тема бизнес, освен тази? Четвърти, какво научавате на тема финанси от приятелите си? Положително ли е или отрицателно? Пети, как смятате, дали мускулът на вашата самодисциплина е в добре форма или се нуждае от солидни тренировки? Шести – имате ли в живота си борт на директорите, брокери и други професионалисти, на които плащате добре, когато ви дават отлична информация и ви помагат да печелите пари? Седми – разбрахте ли концепцията, представена в стъпка 7. Ако не сте я разбрали, обсъдете я с вашия партньор в ученето. Осми – как платихте за последния лукс, който си позволихте? 9. кой е финансовият ви герой? Как му подражавате в действията си? Използвани термини и определения – ROI, възвръщаемост на инвестицията. Девета глава, урок 9: искате още. Ето няколко практически съвета. Моите десет стъпки вероятно няма да удовлетворят всички. Те ще видят в тях по скоро философия, отколкото действия. Според мен да разбереш философията е не непомалко важно от самото действие. Мнозина искат да действат, вместо да мислят, други път мислят, но не действат. А аз правя и двете. Обичам както новите идеи, така и действието. И така, за онези, които искат конкретна информация как да започнат, ще споделя накратко някои от нещата, които правя аз. Престанете да правите това, което правите. С други думи, спрете и преценете кое действа и кое не. Определението за лудост е да продължаваш да правиш същото и да очакваш различен резултат. Престанете да правите това, което не дава желаните резултати и потърсете нещо ново. Търсете нови идеи. За да открия нови идеи в сферата на инвестирането, а аз отивам в книжарницата и купувам книги на различни и уникални теми. Наричам ги формули. Избирам практически наръчници за формули, за които не знам нищо. Така, например, открих книгата Тхе 16 Пърчан Слоатион от Джоел Московиц. Купих я. Прочетох я и следващия четвъртък приложи в точно наученото от нея. Повечето хора не предприемат никакви действия или позволяват някой да ги разобеди и така и не изпробват научената нова формула. Моят съсед, например, ми обясни защо 16% формула няма да поработи. Не го послушах, тъй като той никога не я бе прилагал. Намерете човек, който вече е правил това, което искате да правите. Заведете го на обяд и го помоляте да ви даде някои съвети и да сподели с вас древни професионални трикове. А ето какво направих във връзка с 16% сертификати. Отидох в съответната данъчна служба и се запозна в държавната служителка, която работеше там. Разбрах, че също инвестира в такива сертификати. Незабавно я поканих на обяд. Тя сподели с радост всичко, което знаеше по въпроса. А след обед да посвети целия следобед на моето обучение. На другия ден, с нейна помощ, открих два страхотни имота, чийто лихвен процент нарасна от тогава на 16%. Беше ми необходим един ден, за да прочета книгата, още един, за да предприема нещо, един час за обяд и един ден, за сключването на две страхотни сделки. Ходете на курсове и семинари и четете. Непрекъснато търся във вестниците и по интернет обяви за нови и интересни курсове, много от които са безплатни или на съвсем ниска цена. Ходя и на скъпоструващи семинари, ако предлагат нещо, което искам да науча. Аз съм богат и освободен от нуждата да ходя на работа благодарение на курсовете, които съм посещавал. А приятелите, които не посетиха курсовете и ми обясняваха, че си дават парите на вятъра, все така ходят всеки ден на работа. Правете много предложения. Когато искам недвижим имот, оглеждам много места и обикновено написвам предложение. Ако смятате, че не знаете какво е правилното предложение, имайте предвид, че аз също не знам. Това е работа на брокера на недвижимо имущество, той прави предложението. Аз самият върша колкото е възможно по малко работа. Една приятелка помоли да й покажа как да купува жилищни блокове. И така, една сутрин тримата с нейния брокер огледахме шест жилищни блока. Четири от тях не струваха, но два бяха добри. Казах и да напише, и за шесте предложение за два пъти по ниска от предложената от собствениците цена. Двамата с брокера и за малко не получиха инфаркт. Сметнаха, че това е невъзпитано и ще обиди продавачите, но според мен брокерът просто не искаше да си дава зор. Затова не направиха нищо и продължиха да търсят по добра сделка. Предложение така и не бе направено, и жената продължава да търси своята сделка на вярната цена. Но няма как да разберете коя е вярната цена, докато няма втора страна, искаща да преговаряте. Повечето продавачи искат твърде висока цена. Рядко се случва исканата от продавача цена да е по ниска от стойността на това, което предлага. Полуката от историята правете предложения. Хората, които не са инвеститори, нямат представа какво е да опитваш да продадеш нещо. Аз, например, месеци наред опитвах да продам един имот. Накрая бях готов да се съглася на всичко. Щях да се зарадвам дори ако ми предложиха за него 10 прасета. Е, не от предложението, а просто защото някой бе проявил интерес. Щях да направя своето контрапредложение, може би за свинарник. Но ето така работи играта. Играта на купуване и продаване е забавна. Не го забравяйте, това е забавно и е само игра. Правете предложения. Някой може да каже, да. Винаги когато правя предложение, си оставям вратичка за бягство. Щом става въпрос за недвижимо имущество, добавям към предложението си думите. Трябва да бъде одобрено от бизнес партньора и никога не уточнявам кой е този бизнес партньор. Повечето хора не знаят, че става въпрос за моята котка. Ако приемат предложението, а аз не искам сделката, се обаждам в къщи и говоря с котката. Давам този смехотворен пример, за да иллюстрирам колко абсурдно лесна и проста е тази игра. А толкова много хора правят нещата твърде сложни и ги приемат прекалено сериозно. Откриването на изгодната сделка, нужния бизнес, необходимите хора, подходящите инвеститори и т.н. е като запознанствата. Трябва да излезете на пазара и да разговаряте с много хора, да направите много предложения, контрапредложения, да преговаряте, да отхвърляте и да приемате. Познавам самотни хора, които си седят у дома и чакат телефона да звънне, по-добре обаче е да излязат на пазара, па било то само до супермаркета. Търсенето, предлагането, отхвърлянето, пазаренето и приемането са част от процеса, когато става дума почти за всичко в живота. Птичайте, разхождайте се или минавайте скула в определен район веднъж на месец за около 10 минути. Открил съм някои от най-добрите си инвестиции в недвижимо имущество именно по този начин. Правя джогинга си в даден квартал в продължение на една година и търся промени. За да бъде печеливша, сделката трябва да притежава два елемента – изгода и промяна. Изгодни предложения има доста, но именно промяната превръща изгодата в печеливша възможност. Поради това правят джогинга си в квартал, в който бих искал да инвестирам. Именно повторението ми позволява да забелезвам незначителните разлики. Забелезвам кои обяви за продажба на имот висят от много време. Това означава, че продавачът вероятно ще бъде посклонен да приключи сделката. Обращам внимание на камионите, които сноват. Спирам да поговоря с шофьорите. Разговарям и с пощалените. Изумително е колко много информация имат за даден район. Откривам например някой не особен желан район, особено такъв, от който потенциалните купувачи бягат заради неприятните новини. Обикалям от време на време из него с колата си в продължение на една година в търсене на признаци за положителна промяна. Разговарям със собственици на магазини, особено новодошлите, за да разбера какво ги е накарало да дойдат. Достатъчни са по няколко минути на месец и аз правя това, съчетавайки го с нещо друго, например спортуване или отиването до и връщането от магазина. Търсете изгодни сделки на всички пазари. Консуматорите ще бъдат винаги бедни. Когато в супермаркета направят намаление на туалетна хартия, да речем, консуматорът се втурва да се запаси с туалетна хартия. Но когато на пазара на недвижимо имущество или на фондовата борса започне разпродажба, наричана най-често – крах, същият консуматор бяга подалеч от тях. Когато супермаркетът увеличи цените, консуматорът пазарува другаде, но когато цените на недвижимото имущество или акциите нараснат, същият консуматор често се вторва да купува. Винаги помнете, печалбата се осъществява при покупката, а не при продажбата. Търсете на правилното място. Един съсед купи апартамент за 100 000, Аз купих съвсем същия апартамент непосредствено до неговия, за долар 50 хиляди. Той сподели, че чака цената да се покачи. Аз му казах, че печалбата се осъществява при покупката, а не при продажбата. Брокерката на недвижимо имущество, чието услуги използваше, нямаше собствени имоти. Аз извърших покупката в банковия отдел, който се занимаваше с просрочените ипотеки. Платих долар 500 за курс, където обясняваха как се прави това. Съседът сметна, че долар 500 твърде висока цена за курс, посветен на инвестирането в недвижимо имущество. И каза, че не може да си позволи да отдели нито толкова пари, нито толкова време. Затова чака цената да се покачи. Търсете първо хора, които искат да купуват. Тогава потърсете някой, който иска да продава. Един приятел търсеше някакъв парцел. Имаше парите, но нямаше време. Аз намерих по голям парцел, отколкото искаше приятелят ми, обвързах го с опция, обадих се на приятеля си и той каза, че иска част от него. Продадох му частта и после купих парцела. Останалата част стана моя, без да давам никакви пари. Полка от историята, купи тортата и я нарежи на парчета. Повечето хора търсят това, което могат да си позволят, затова избират малкото. Купуват само парче от тортата и за това плащат повече за помалко. Който мисли на дребно, няма как да постигне нещо голямо. Ако искате да станете по-богати, мисляте по-маштабно. Мисляте по-маштабно. Търговците надредно правят намаления при покупка на по-големи количества от дадена стока, защото повечето бизнесмени обичат хората, които харчат много. Следователно, дори да сте малка компания, винаги можете да мислите мащабно. Когато моята компания излезе на пазара на компютри, аз се обадих на неколци на приятели и ги попитах дали също са готови да купуват. После отидохме при различни дилари и се споразумяхме за страхотни сделки, тъй като купувахме на едро. Правя същото с акции, дребните хора си остават древни, защото мислят на дребно, действат сами или изобщо не действат. Учете се от историята! Всички големи компании на фондовата борса са започнали като малки компании. Полковник Сандърс забогатява едва след като на 60 и няколко години загубва всичко. Билл Гейтс става един от най-богатите хора на света преди да навърши 30 години. Действието винаги е за предпочитане пред бездействието. Това са само няколко от нещата, които съм правил и продължавам да правя, за да разпознавам възможностите. Важните думи са «правил» и «правя». Както бе казано вече многократно на страниците на тази книга, преди да получите финансовото възнаграждение трябва да предприемете нещо. Затова действайте веднага. Учебен курс урок 9 – Обобщение За искащите конкретна информация как да започнат, Робърт споделя кратко някои от нещата, които прави. Престанете да правите това, което правите. Спрете и преценете кое действа и кое не. Търсете нови идеи, ходете в книжерниците и търсете книги на различни и уникални теми. От книгата «Тхе 16 Пърчен сулатиун» на Джоел Московиц Робърт научава нещо ново, което го вдъхновява да предприеме съответните действия. Намерете човек, който вече е правил това, което искате да правите. Поканете го на обяд и го помолете да ви даде някои съвети и да сподели с вас древни професионални трикове. Ходете на курсове и семинари и четете. Робърт непрекъснато търси във вестниците и в интернет обяви за нови и интересни курсове. Правете много предложения. Няма как да разберете коя е вярната цена, докато няма втора страна, искаща да преговаряте. Повечето продавачи искат твърде висока цена. Рядко се случва исканата от продавача цена да е по-ниска от стоиността на това, което предлага. Това е забавно и е само игра. Правете предложения. Някой може да каже «да». И правете предложения, оставящи вратичка за бягство. Тичайте, разхождайте се или минавайте скула в определен район веднъж на месец за около 10 минути. Робърт е открил някои от най-добрите си инвестиции в недвижимо имущество именно по този начин. Той прави джогинга си в даден квартал в продължение на една година и търси промени. За да бъде печеливша, сделката трябва да притежава два елемента изгода и промяна.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 Когато на пазара на недвижимо имущество или на фондовата борса започне разпродажба, наричана най-често – крах, същият консуматор често бяга по-далеч от тях. Винаги помнете, печалбата се осъществява при покупката, а не при продажбата. Търсете на правилното място. Един съсед купува апартамент за 100 000. Робърт купува съвсем същия апартамент непосредствено до неговия – за 50 000. Съседът споделя, че чака цената да се покачи. Робърт му казва, че печалбата се осъществява при покупката, а не при продежбата. Съседът използва услугите на брокерка, която не притежава собствени имоти. Робърт осъществява покупката в банковия отдел, който се занимава с просрочените ипотеки, но преди това е посетил курс на стойност $500, където обясняват как се прави това. Съседът не отива на този курс, смятайки, че долар 500 е твърде висока цена за курс, посветен на инвестирането в недвижимо имущество, и обяснява, че не може да си позволи да отдели нито толкова пари, нито толкова време. Затова това чака цената да се покачи. Търсете първо хора, които искат да купуват. Тогава потърсете някой, който иска да продава. Купи тортата и я нарежи на парчета.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 При прочитането на списъка, кои от неговите елементи се откроиха в съзнанието ви като нещо, за което не сте се сетили или не сте използвали напълно. Какви стъпки можете да предприемете, за да ги приложите във вашия живот? Заключителни мисли Бих искал да споделя с вас няколко заключителни мисли. Главната причина е да напиша тази книга и причината да продължава да бъде бестселър и през новото хилядолетие е да споделя прозренията си как увеличаването на финансовата интелигентност може да бъде използвано за решаване на много от най-разпространените проблеми в живота. Когато не сме финансово подготвени, най-често използваме стандартни формули като «Работи здраво», «Спестявай», «Вземай заеми» и «Плащай огромни данъци». Днес, повече от всякога, имаме нужда от постойност на информация. С следващата история искам да дам пример за финансов проблем, пред който се изправят много млади семейства днес, а именно, как да осигурят по добро образование на своите деца и достойни старини за себе си след като се пенсионират. За решаването му е нужна финансова интелигентност, а не усилен труд. Веднъж един приятел се оплака колко трудно му е да събере средства за следването на четирите си деца. Всеки месец внасяше $300 в създадената специално за тази цел сметка и за сега бе събрал едва $12 000. Оставаха му само 12 години за спестяване, тъй като по това време най-голямото му дете беше на 6 години. Точно тогава пазарът на недвижимо имущество в Финитв беше ужасен. Хората буквално си подаряваха къщите. Затова му предложих да купи къща с част от спестените за следването на децата си пари. Идеята го заинтригува и започнахме да я обсъждаме. Главното му притеснение беше, че банката няма да му отпусне втори и потечен кредит. Защото бе растеглили сплащането на кредита за жилището си за максимално дълъг срок. Уверих го, че банката не е единственият начин за финансиране покупката на имот. Две седмици търсихме къща, която да отговаря на всичките ни критерии. Беше забавно, тъй като изборът бе голям. Накрая се спряхме на къща с три спални и две бани в чудесен квартал. Собственикът бе съкратен и се налагаше да я продаде още същия ден, защото заминаваше със семейството си за Калифорния, където започваше друга работа. Той искаше долар 102 000, но ние предложихме само долар 79 хиляди. Собственикът го прие веднага и се съгласи на първоначална вноска 10% от цялата сума, след което приятелят ми щеше да му изплаща остатъка чрез ежемесечни вноски. Така че в момента приятелят ми трябваше да плати само долар 7900. Веднага след като бившият собственик се премести, приятелят ми даде къщата под наем. След като платеше всички разходи, включително и вноските по погасяването на заема, му оставаха долар 125 и планът му беше да задържи къщата 12 години и да ускори изплащането на заема, като включи и тези долар 125 към ежемесечната вноска за погасяването му. Пресметнахме, че за 12 години голяма част от заема щеше да бъде изплатена и по времето, когато първото му дете влезе в колеж, щеше да може да заделя по $800 на месец. Друг вариант беше да продаде къщата, ако цената и се покати. След 3 години пазарът на недвижимо имущество в Финикс се подобри значително и наемателят на къщата му предложи за нея $156,000. Той ме попита отново какво мисля. Посъветвах го да продава, като се възползва от закона, който дава възможност да не плащаш веднага данъци върху печелбата, ако я инвестираш веднага в нещо друго. Изведнъж той разполагаше с почти долар 80 000, с които да оперира. Аз се обадих на друг приятел, Фостин, Тексас, който премести тази капиталова печелба, даваща възможност за отложено плащане на данъци, в едно съвсем малко складово съоръжение. Преди да минат три месеца, приятелят ми започна да получава чекове за почти долар 10 месечно, които влагаше в сметката за следването на децата си. След по-малко от 3 години складовото съоръжение бе продадено и той получи почти долар 330 000. Вложи ги в нов проект, който започна да му носи на дола 30 месечно. Те също влизаха в сметката за следването на децата му. И сега приятелят ми е изпълнен с увереност, че ще постигне слекота целта си. За да започне, бяха необходими само долар 7900 и малко финансова интелигентност. Децата му ще могат да си позволят да учат това, което искат, без това да му попречи да се погрижи и за пенсионирането си. Благодарение на тази успешна инвестиционна стратегия, той ще може да се пенсионира рано. Благодаря ви, че прочетохте тази книга. Надявам се, че ви помогна да добиете представа как да накарате парите да работят за вас. Днес ни е нужна по-голяма финансова интелигентност просто за да оцелеем. Идеята, че пари се правят с пари, се споделя от финансово неосведомените хора. Това не означава, че не са интелигентни. Просто не са изучили науката за това как парите правят пари. Парите са само една идея. Ако искате повече от тях, просто променете мисленето си. Всеки успял със собствени усилия човек е започнал с малко, най-вече с някаква идея, която е превърнал в нещо голямо. Същото се отнася и за инвестирането. Нужни са ви само няколко долара, за да започнете и да ги превърнете в нещо голямо. Непрекъснато срещам хора, прекарали живота си в преследването на голямата сделка или в опити да съберат много пари за реализирането на голямата сделка, за мен обаче това е глупаво. Твърде често виждам как финансово невежи инвеститори влагат спестяванията си в една сделка и губят бързо почти всичко. Те може да са добри служители, но определено не са добри инвеститори. Когато става дума за пари, обучението и мъдростта са много важни. Започнете рано, купете си книга по тази тема, отидете на семинар, прилагайте на практика наученото, започнете с нещо малко. Аз превърнах $5,000 за по-малко от 6 години в актив за 1 милион долара, генериращ всеки месец паричен поток от $5,000. Но започнах да се уча от дете. Призовавам ви да учите, тъй като това не е толкова трудно. Всъщност е много лесно, веднъж щом схванете същината. Мисля, че посланието ми е ясно. Това, което е в ръцете ви, се определя от онова, което е в главата. Парите са само идея. Има една велика книга и заглавието и е «Мисли и забогатявай», а не «Работи здраво и забогатявай». Научете се да карате парите да работят за вас и животът ви ще стане полезен и по-щастлив. Днес не играйте сигурно, играйте умно. Трите вида приходи В света на счетоводството има три типа доходи. Първи – припечелени по обичайния начин. Втори – портфолио. Трети – пасивни. Когато ми казваше, ходи на училище, получавай добри оценки и си намери безопасна, сигурна работа, бедният татко всъщност ме съветваше да работя за първия тип доходи, припечелените. Когато обясняваше, че богатите не работят за пари, а карат парите да работят за тях, богатия татко говореше за пасивните доходи и доходите от портфолио. В повечето случаи пасивните доходи се получават от инвестиции в недвижимо имущество. Доходите от портфолио се генерират от ценни книжа като акции и бонове. Именно този тип доходи направиха Бил Гейтс най-богатия човек на света, а не припечелените. Богатият татко казваше: ключът към забогатяването е умението да преобразуваме колкото може по-бързо припечелените доходи в пасивни или в такива оценни книжа, и продължаваше най-високи са данъците върху припечеления доход. А най-ниски върху пасивния. Това е още една причина да караш парите ти да работят здраво за теб. Държавата облага с много по-големи данъци доходите, за които работиш здраво, отколкото доходите, получени от работата на парите за теб. Във втората си книга, Четирите потока на парите, говоря за четирите типа хора в света на бизнеса. Това са найемни работници на свободни професии, са собственици на бизнес, Б и инвеститори, и... Повечето хора ходят на училище, за да се научат да бъдат наилиса книгата. Четирите потока на парите, има за цел да обясни основните различия между тези четири категории и как човек би могъл да смени квадранта. Повечето ни продукти са създадени за хората в квадранти Б. И... В Наръчник по инвестиране, третата книга от поредицата на богатия татко, обяснявам по-подробно колко е важно при печелените доходи да се преобразуват в пасивни и от портфолио. Богатия татко казваше, единственото, което прави истинският инвеститор, е да превръща припечелените доходи в пасивни и оценни книжа. Ако знаеш какво правиш, инвестирането не е рисковано. Иска се само здрав разум. Преди 20 години, мисия, финансово обучение, нови книги от поредицата на богатия татко, които може да ви допаднат, втори шанс, защо богатите стават все по-богати, поважно от парите. Ключът към финансовата свобода Ключът към финансовата свобода и голямото богатство е умението на човека да превръща припечелените доходи в пасивни и, или от портфолио. Богатият татко посвети много време, за да ни научи Смайт на това. Именно благодарение на това умение двамата са съпругата ми ким сме финансово свободни и никога повече няма да трябва да работим. И ако продължаваме да го правим, е защото такъв е нашият избор. Днес притежаваме компания за инвестиране в недвижимо имущество, която ни носи пасивни доходи, а доходите от портфолио идват от участието ни в първично публично предлагане и частно предлагане на ценни книжа. Освен това, както стана дума, продължаваме да работим, за да изградим компания за финансово обучение за създаване и издаване на книги и игри. Предназначението на всичките ни образователни продукти е да учат хората на същите умения, на които ме учеше богатия татко уменията за превръщане на припечеления доход в пасивен и от портфолио. Игрите, които създаваме, са толкова важни, тъй като обучават на това, на което книгите не са в състояние да обучават. Така, например, никога няма да се научите да карате велосипед само с четене на книги. Нашите игри, «Потоци пари» за възрастни и «Потоци пари» за деца, имат за цел да научат играчите на основните инвеститорски умения, благодарение на които при доход се преобразува в пасивен и от портфолио. Те учат също така на счетоводство и финансова грамотност. Тези игри са единствените образователни продукти на света, учещи хората едновременно на всички тези умения. Може да играете играта «Потоци пари», варианта «Кашфлалоклазиси», онлайн на «Атутс», «УООО», и да се научите да превръща припечелените доходи в пасивни и, или от портфолио. «Потоци пари 202» е вариантът за напреднали. Човек трябва да е съвсем наясно с «Потоци пари 101», за да прибегне до него. «Потоци пари 101» и «Потоци пари за деца» учат на основните принципи на инвестирането. Потоци пари 202 обучава на принципите на техническото инвестиране, което включва техники за напреднали като къси продажби – кол-опции, и потопции – пато-оптюнс. Ако е наясно с тези техники за напреднали, човек е способен да печели пари, независимо дали пазарът върви нагоре или надолу. Както би казал богатия татко, истинските инвеститори правят пари винаги, независимо дали пазарът върви нагоре или надолу. И точно поради това печелят толкова много пари. Една от причините да печелят повече пари е, че са поуверени в себе си. Богатия татко казваше, посамоуверени са, тъй като се страхуват по малко от загубата. С други думи, средностатистическият инвеститор не печели толкова, защото се страхува много да не загуби пари. Той не знае как да се предпази от загуби. Потоци пари 202, очи именно на това. Средностатистическият инвеститор мисли, че инвестирането е рисковано, тъй като не е обучаван да бъде професионален инвеститор. Както казва Лорен Бъфет, най-богатият инвеститор на Америка, рисковано става тогава, когато не знаем какво правим. Моите настолни игри учат хората, докато се забавляват на основните принципи и на техническото инвестиране. От време на време чувам някой да каже, вашите образователни игри са скъпи. Това поставя въпроса за възвръщаемостта на инвестицията или какво получаваме срещу платената цена. Така е кимвам в отговор аз. Те може и да се скъпи, особено в сравнение с развлекателните настолни игри. Но моите игри не са толкова скъпи, колкото вишете образование и перспективата да работите цял живот за припечелен доход, да плащате огромни данъци и да живеете в ужас да не изгубите всичките си пари при инвестирането. Когато някой си тръгне, мърморейки недоволно, че цените са високи, сякаш чувам гласа на богатия татко, ако искаш да бъдеш богат, непременно трябва да знаеш за кой тип доходи да работиш здраво и как да ги защитаваш от загуби. Това е ключът към голямото богатство. Ако не си неясно с различията между тези три типа доходи и не усвоиш уменията за тяхното генериране и защита, вероятно цял живот ще печелиш по-малко, отколкото би могъл. И ще работиш повече, отколкото би трябвало. Бедният татко обясняваше, че доброто образование, добрата работа и многогодишната усилена работа са достатъчни, за да успеш. Богатият татко също учеше, че доброто образование е изключително важно, но според него непомаловашно беше с Майк да осъзнаваме разликите между трите вида доходи и в кой от тях да влагаме усилията си. Той смяташе това за основа на финансовото образование. Запознаването с разликите между трите типа доход и освояването на необходимите за инвеститора умения е основа на обучението за всеки, който се стреми към придобиване на голямо богатство и постигане на финансова свобода, този специален вид свобода, която е позната на малцина. Както казва богатия татков урок едно, богатите не работят за пари. Те знаят как да карат парите си да работят здраво за тях. Друг важен урок на богатия татко гласи – Припечеления доход са парите, за които работим, а пасивният и добитият от портфолио са парите, които работят за вас. Познанието за тази разлика промени живота ми. Или, както Робърт Фрост завършва стихотворението си, а това промени всичко друго. Действайте! Всеки от вас е получил два велики подаръка – ум и време. От вас зависи как ще ги използвате. Съв всеки долар, попаднал в ръката ви, вие и единствено вие имате властта да промените своята съдба. Изхарчите ли го глупаво, значи избирате да бъдете бедни. Ако го използвате за пасиви, автоматично се присъединявате към редиците на средната класа. Ако го инвестирате в вашия ум и за да се научите как да се здобивате с активи, всъщност избирате богатството като ваша цел и ваше бъдеще. Изборът зависи от вас и е единствено от вас. Всеки ден с всеки долар избирате да бъдете представител на бедната, средната или богатата класа. Ако изберете да споделите тези знания с вашите деца, всъщност избирате да ги подготвите за света, който ги очаква. Никой друг няма да го направи вместо вас. Бъдещето вашето и на вашите деца се определя от изборите, които правите днес, а не утре. Пожелавам ви голямо богатство и много щастие в този приказен дар, наречен «Живот» Робърт Киосаки. Учебен курс, заключителни мисли, обобщение. Главната причина, поради която Робърт пише тази книга, е желанието му да сподели някои прозреният как увеличаването на финансовата интелигентност може да бъде използвано за решаване на много от най-разпространените проблеми в живота. Той дава за пример историята на един приятел, притеснен дали ще се умее да спести достатъчно пари за следването на своите деца. Той успява само за няколко години да превърне първоначалната вноска от $7,900 за покупката на къща в Феникс в проект, генериращ ежемесечен доход от $3,000. За да започне, на приятеля му са необходими само малко пари и финансова интелигентност. Когато става дума за пари, обучението и мъдростта са много важни. Започнете рано, купете си книга по тази тема, отидете на семинар, прилагайте на практика наученото. Започнете с нещо малко. Това, което е в ръцете ви, се определя от онова, което е в главата. Парите са само идея. Света на счетоводството има три типа доходи, припечелени по обичайния начин, от портфолио и пасивни. В повечето случаи пасивните доходи се получават от инвестиции в недвижимо имущество. Доходите от портфолио се генерират от ценни книжа като акции и бонове. Най-високи са данъците върху припечеления доход, а най-низки върху пасивния. Както обяснява богатия татко, държавата облага с много по-големи данъци доходите, за които работите здраво, отколкото доходите, получени от работата на парите за вас. Във втората си книга, Четирите потока на парите, Търговски марки, Робърт говори за четирите типа хора в света на бизнеса, найеми работници на свободни професии, са собственици на бизнес, Б. И инвеститори, и, и как човек би могъл да смени квадранта. В Наръчник по инвестиране, третата книга от поредицата на богатия татко, Робърт обяснява по-подробно колко е важно при печелените доходи да се преобразуват в пасивни и от портфолио. Настолните игри на Робърт и Ким продължават обучението, очеки на това, на което книгите не могат. Така, например, никога няма да се научите да карате велосипед само четене на книги. Нашите игри, потоци пари търговски марки за възрастни и потоци пари за деца, имат за цел да научат играчите на основните инвеститорски умения, благодарение на които припечеленият доход се преобразува в пасивен и от портфолио. Те учат също така на счетоводство и финансова грамотност. Потоци пари 202 е вариантът за напреднали на потоци пари 101, обучаващ на принципите на техническото инвестиране.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 Този специален вид свобода, която е позната на малцина. Всеки от вас е получил два велики подаръка – ум и време. От вас зависи как ще ги използвате. С всеки долар, попадна в ръката ви, вие и единствено вие имате властта да промените своята съдба. Всеки ден с всеки долар избирате да бъдете представител на бедната, средната или богатата класа. Ако изберете да споделите тези знания с вашите деца, всъщност избирате да ги подготвите за света, който ги очаква. Допълнителни въпроси Първи – кое е първото, което ще направите, когато завършите това учебно ръководство? Втори – какво чакате? За автора – Робърт Киосаки Най-известен като автора на «Богат татко», «Беден татко» книга за личните финанси едно на всички времена Робърт Киосаки поставя под въпрос и променя начина по който мислият за парите десетки милиони хора по Земята. Той е предприемач, преподавател и инвеститор и вярва, че светът се нуждае от повече предприемачи, които да създават работни места. С гледната си точка за парите и инвестирането, често влизаща в противоречие с традиционните схващания, Робърт си спечел в международен мащаб репутация на прям и смел човек, често незачитащ конвенционалното мнение, пламенен и искрен защитник на финансовото обучение. Робърт и Ким Киосаки създават компанията «Богатия татко», насочена специално към финансовото обучение, и игрите, потоци пари търговски марки. През 2014 компанията пусна нови варианти на игрите на «Богатия татко» за мобилни телефони. Робърт е известен като човек с творческо въображение, който има дарбата да обяснява простичко сложни концепции свързани с парите, инвестирането, Финансите и економиката изподеля личния си опит от своето пътуване към финансовата свобода по начин, намиращ от клик в хора на всякаква възраст и съв минало. Основните му принципи и послания като «Къщата ви не е актив, инвестирайте, за да генерирате паричен поток». Хората, които пестят, губят, предизвикаха буря от критики и усмиване. През последните две десетилетия разпространяваното от него знание и философия, проявявайки се на световната економическа сцена, смути мнозина, доказвайки пророческата си правота. Неговата гледна точка е, че старият съвет ходи на училище, намери си хубава работа, спестявай пари, избави се от дълговете, инвестирай в дългосрочна перспектива и диверсифицирай. Се е превърнал в обживелица в съвременната забързана информационна ера. Философията и посланията на неговия богат татко поставят под въпроса туквото. Той насърчава хората и им помага да се образуват финансово и да инвестират активно в името на своето бъдеще. Робърт е автор на 19 книги, сред тях и международният бестселър «Богат татко, беден татко», които оглавяват международните класации за бестселъри вече две десетилетия. Гледане във всички точки на света като гост на различни предавания от CNN. Биси, Ал-Джазира, GBTV и BS до шоуто на Лари Кинг, шоуто на Опра, POL, Инстурс Bozina с Дайли, Sydney Morning Herald, THE Doctors, Strides Times, Boomer, NPR, UCA Today и стотици други. И продължава да обучава и да вдъхновява почитателите си по цял свят. Сред по-новите му книги са Несправедливо предимство. Силата на финансовото обучение – Докосването на МИДАС, втората книга, която пише в авторство с Доналд Тръмп, We are Students Look For, Students, Osemeo Sons in Military Leadership for Entrepreneurs, Sconditions, More Important Than Money и With a Rich Hard За повече информация посетете Riker.com. Бонус – Откъс от книгата – Четирите потока на парите. Пътеводител към финансова свобода. Прочетете цялата книга скоро на АЧПИ, 4 и ти, МЕ, Бележка на редактора. Времената се променят. От 1997, когато се появи богат татко, беден татко, станахме свидетели на много промени в нашата економика и света на инвестициите. Преди 20 години Робърт Киосаки постави под въпрос конвенционалната мъдрост с дръзкото си твърдение – «Вашият дом не е актив». Неортодоксалните му възгледи за парите и инвестирането бяха посрещнати със скептицизъм, критики и възмущение. През 2002 книгата на Робърт, Пророчеството на богатия татко, посъветва да се подготвим за предстоящ пазарен срив. През 2006 Робърт обедини силите си с Доналд Тръмп за написването на «Защо искаме да сте богат?» книга, вдъгновена от загрижеността им за намаляващата средна класа в Америка. Робърт продължава да е пламенен радетел на финансовото обучение. Днес, след преживяната ипотечна криза, рекордния брой просрочени ипотеки и глобалния економически срив, думите му изглеждат не само пророчески, но и просветителски. Много скептици се превърнаха в негови последователи. При работата си по преработката на четирите потока на парите, Робърт осъзна две неща, че посланието и преподаваните от него знания са издържали проверката на времето и че инвеститорският, пейзаж, светът, в който действат инвеститорите, се е променил драстично. Тези промени се отразиха и ще продължават да се отразяват на хората в квадрант, инвеститор, и затвърдиха решението на Робърт да усъвремени един важен раздел от тази книга Пета глава – Петенива инвеститори. Каква е целта в живота ти? Какъв искаш да станеш, като пораснеш? Повечето от нас са задавали този въпрос. Като дете имах много интереси и беше лесно да избера. Ако звучеше вълнуващо и ефектно, исках да го правя. Така исках да стана морски биолог, астронавт, морски пехотинец, корабен офицер, летец и професионален футболист. Имах щастието да осъществя три от тези цели – офицер към корпуса на морската пехота на САЩ, корабен офицер и летец. Знаех, че не искам да ставам учител, писател или счетоводител. Не исках да бъда учител, защото училището не ми харесваше. Не исках да бъда писател, тъй като на два пъти получих слаб по-английски и се отказах от бизнес администрацията, защото не понасях в счетоводството. Иронията е, че в крайна сметка станах всичко, което не исках да бъда. Макар да не харесвах училището, днес имам образователна компания. Лично преподавам по цял свят, тъй като обичам да правя това. Макар да получих на два пъти слаб по-английски, защото не можех да пиша, днес съм най-известен като автор на книги. Книгата ми, Богат татко, беден татко, се задържа в списъка с бестселарина, Нью Йорк Таймс, повече от 7 години и е една от трите най-продавани книги в Съединените щати. Пред нея се нареждат само, Радостта от секса и Изкуството да бъдеш бог. Иронията не свършва до тук, богат татко, беден татко, и настолната ми игра, потоци пари търговски марки, са посветени на счетоводството, друга от, любимите, ми теми. И така, какво общо има това са въпроса, каква е целта в живота ти? Отговора намираме в простичките, но дълбоки думи на вьетнамския монах Тик Нят Хан, пътят е целта. С други думи, вашата цел в живота е да откриете пътя си в живота. Вашият път не е вашата професия, парите, които печелите, вашите титли или вашите успехи и неуспехи. Да откриеш пътя си означава да разбереш защо сте дошли на тази земя. Какво е предназначението ви в живота? Защо сте получили този подарък, наречен «живот» и какъв трябва да бъде вашият подарък за живота? Сега, като погледна назад, си давам сметка, че ходенето на училище не ми помогна да намеря пътя на моя живот. 4 години във военната академия учи за корабен офицер. Ако бях избрал да пътувам с петролните танкери на Стандарт Тойл, никога нямаше да открия пътя на моя живот. Ако бях останал в Корпуса на морската пехота или бях избрал да работя като летец в някоя авиокомпания, никога нямаше да открия пътя на живота си. Ако бях продължил като корабен офицер или бях станал пилот в някоя авиолиния, никога нямаше да стана автор на Международни бестселери, да гостувам в Шоуто на Опра, да напише книга с Доналд Тръмп или да създам международна образователна компания, преподаваща по целия свят изкуството да бъдеш предприемач и инвеститор. Да откриеш своя път. Книгата, четирите потока на парите, е от такова значение, тъй като е посветена на откриването на пътя ни в живота. Както знаете, обществото програмира отрано повечето хора да ходят на училище и да си намерят работа. Но обучението, което получаваме в училище, ни помага да си намерим работа в квадрант на Илиса, не и да намерим пътя в своя живот. Някои хора знаят точно какво ще работят още от съвсем малки. Те порастват, знаеки, че ще станат съответно лекар, адвокат, музикант, голфър или актьор. Всички сме чували за невръстни фундеркинги, деца са изключителни таланти, но вероятно ви прави впечатление, че това са професии, но не и непременно жизнен път. И така, как човек открива своя път в живота. Моят отговор е, ще ми се да знаех. Ако можех да размахам вълшебната си пръчица и пътят на живота ви да се появи, щях да го направя. Тъй като нямам вълшебна пръчица, нито мога да ви кажа какво да правите. Най-доброто, което съм в състояние да стоя, е да ви разкажа какво направих аз. Доверих се на интуицията, сърцето и шестото си чувство. Така, например, през 1973, когато се върнах от война и бедният татко предложи да продължа да уча, да получа по високи степени и да работя за държавата, мозъкът ми се вцепени, сърцето ми натежа, а шестото ми чувство каза, в никакъв случай. Когато той предложи да се върна в Стандарт Тойл или да летя за някоя авиокомпания, умът, сърцето и шестото ми чувство отново казаха, не. Знаех че бях приключил с корабоплаването и летенето, макар да бяха прекрасни професии и заплащането да бе много добро. През 1973, на 26 годишна възраст, аз поръснах. Бях следвал съветите на моите родители и бях ходил на училище, бях завършил висше образование и имах две професии – корабен офицер и летец. Проблемът бе, че това бяха професии и детски мечти. На 26 години бях достатъчно голям, за да знам, че обучението е процес. Когато пожелах да стана корабен офицер, например, отидох в училище за подготовка на корабни офицери, а когато поисках да се науча да летя, отидох в училището за летци на военноморските сили, на САЩ и преминах две годишния процес, в резултат на който ставаш пилот. Подходих особено внимателно към следващия си образователен процес. Преди да го започна исках да разбера какъв възнамерявах да стана. Традиционните училища се бяха оказали добри за мен бяха ме обучили на мечтаните през детството професии. Но сега се чувствах объркан, тъй като нямаше знаци, на които да пише – това е пътят. Знаех какво не исках да правя, но не и какво исках да правя. Щеше да бъде лесно, ако исках просто нова професия. Ако исках да стана лекар, щях да отида в медицинско училище. Ако исках да стана адвокат, щях да завърша право. Но аз чувствах, че в живота има нещо повече от това да отидеш да учиш, за да се добиеш с диплома за още една професия. Тогава не си давах сметка, но сега знам, че на 26 години търсах пътя на моя живот, а не следващата си професия. Различно образование През 1973, последната година на активната ми служба като летец към корпуса на морската пехота на САЩ, Осъзнах окончателно, че искам да следвам стъпките на богатия татко. Затова, без да губя време, започнах през уикендите да ходя на курсове, посветени на бизнеса и недвижимото имущество. Подготвях се за предприемач в квадрант Б и, същевременно, по препоръка на приятел на един приятел, се записах на курс за личностно развитие с надеждата да открия кой съм всъщност. Курсът за личностно развитие е нетрадиционен тип обучение, защото нямаше да ми даде кредити или диплома. Нямах представа какво ще уча на него. Знай само, че е време да направя нещо, за да открия кой съм. През първия уикенд на курса инструкторката нарисува на флипчерта тази проста диаграма, след което се обърна към нас с думите, за да се превърнем в цялостно човешко същество. Ние се нуждаем от ментално, физическо, емоционално и духовно обучение. Докато слушах обясненията й, осъзнах, че традиционното училище е насочено предимно към менталното развитие на учениците. Ето защо толкова много отлични ученици не се справят добре в реалния живот, особено когато става въпрос за пари. Постепенно си до сметка защо училището не ми харесваше. Разбрах, че обичам да уча, но мразя училището. Традиционното обучение беше чудесна среда за отличните ученици, но не и за мен. То маткаше духа ми, опитвайки да ме мотивира посредством емоцията страх, страхът да не допусна грешка, страхът от провал и страхът, че няма да си намеря работа. Накратко, програмираха ме за наемен работник в квадрант на Илиса, осъзнах, че традиционното обучение не е за човек който иска да бъде предприемач в квадрант И, Може би именно това е причината много предприемачи да не завършват училище предприемачи като Томас Едисон, основател на General Motors, Хенри Форд, създател на Ford Motor Company, Бил Гейтс, основател на Microsoft, Walt Disney, основател на Disneyland и Марк Зукърбърг, създател на Facebook. С напредването на деня и все позадълбоченото на влизане на инструкторката в тези четири типа личностно развитие си дадох сметка, че по голямата част от живота ми бе преминала в доста сурова учебна среда. След 4 годишно обучение във военна академия и 5 години като пилот към корпуса на морската пехота на САЩ, бях станал наистина силен в ментално и физическо отношение. Като военен летец бях силен емоционално и духовно, но най-вече в смисъл на «мачо». Поради изключително мъжкото присъствие в моята професия, липсваше ми нежната страна, женската енергия. И това бе естествено бях обучен да бъда офицер от корпуса на морската пехота на САЩ и да запазвам спокойствие и когато съм подложен на силно напрежение, готов да убивам и духовно подготвен да умра за моята страна. Ако сте гледали филма «Top Gun» с Том Круз, имате представа за мъжкия свят и бабаитвака на военните леци. Обичах този свят. И бях добър в него. Това бе светът на съвременните рицари и войни. Това не бе свят за страхливци. По време на семинара се потопих моите емоции и за кратко се докоснах до духа си. Плаках много, тъй като имаше защо да плача. Бях правил и видял неща, каквито никой никога не би трябвало да молят да прави. По време на семинара прегърнах един мъж, нещо, което не бях правил никога до тогава, дори с баща си. В неделя вечерта ми беше трудно да си тръгна от този семинар за личностно развитие. Там се бях по в мека, любаща, честна атмосфера. А в понеделник сутрин так преживях шок, тъй като се озувах отново сред млади пилоти-егоцентрици, готови да летят, убиват и умрат за своята страна. След този семинар разбрах, че е време за промяна. Разбрах, че да се развивам емоционално и духовно, за да стана помил. Понежен и посъстрадателен човек е най-трудното, което бих могъл да направя. Подобно развитие щеше да бъде пълна противоположност на цялото ми обучение във Военната академия и училището за ледци. Никога повече не се върнах към традиционното обучение. Нямах желание да уча за оценки, степени, повишения и дипломи. За човек, като мен, израснал в семейство на учители, оценките, училището и колежът, които си завършил, и получените степени, бяха всичко. Дипломите и престижните учебни заведения бяха равносилни за преподавателите на нашивките и медалите на гърдите на военния летец. В техния ум хората, които не бяха завършили гимназия, бяха нечистите загубени души на живота. Хората с магистрска степен гледаха с нисхождение хората, имащи само бакалавърска степен, а докторите ги изпълваха с благоговение. На 26 годишна възраст разбрах, че никога повече няма да се върна в този свят. Бележка на редактора – през 2009 Робърт получи докторска степен по предприемачество от престижния университет – Сан Игнасио де Лойла, в Лима, Перу. Малцината други, получили тази награда, са политически лидери като бившия президент на Испания. Откриването на моя път, знам, че някои от вас вече се питат, защо говори толкова време за курсовете за нетрадиционно обучение. Причината е, че въпросният първи семинар за личностно развитие разпали отново любовта ми към ученето, но не типа учене, прилаган в учебните заведения. След приключването му се превърнах в маният на тема семинари и започнах да ходя от семинар на семинар и да откривам все повече за връзката между моето тяло, моя ум, моите емоции и моя дух. Колкото повече учех, толкова повече въпроси във връзка с традиционното обучение ме изпълваха, като – защо толкова много деца мразят училището? Защо толкова малко деца харесват училището? Защо много високообразовани хора не успяват в реалния живот? Училището подготвя ли за реалния живот? Защо мразя училището, макар да обичам да уча? Защо повечето учители са бедни? Защо в училище не ни учат на почти нищо, свързано с парите? Тези въпроси станаха причина да започна да изучавам обучението извън, светите, стени на официалната учебна система. Колкото повече научавах, толкова по-добре разбирах защо не харесвам училището и защо училищата всъщност не вършат работа на повечето от учещите се в тях, дори на отличниците. Любопитството се докосна до духа ми и аз станах предприемач в образователната сфера. Ако не беше това любопитство, може би никога нямаше да започна да пиша и да създам игри за финансово обучение. Духовното обучение ме отведе до моя жизнен път. Изглежда няма как да открием жизнения си път в нашия ум, нашият път в живота е да открием онова, което е в сърцето ни. Това не означава, че човек не може да открие своя път в традиционното образование. Мнозина го правят, просто се съмнявам, че аз самият щях да открия своя път в традиционното училище. Защо е важен пътят? Всички познаваме хора, които печелят много, но мразят работата си, или хора които не изкарват много пари и мразят работата си, както и хора, които работят просто за пари. Един от състудентите ми в Търговската морска академия също си даде сметка, че не желая да прекара живота си в морето. Вместо да плува по море до кроя на живота си, той записа право и след още три години следване стана адвокат с частна практика в Квадрант С. умря малко след 50-я си рожден ден. Беше един изключително успял нещастен адвокат. И той като мен на 26 години имаше две професии. Макар да мразеше адвокатската професия, продължаваше да я работи, тъй като имаше семейство, деца и потечен заем и сметки за плащане. Година преди да почина се срещнахме на една студентска сбирка в Нью-Йорк. Не правя нищо друго, освен да помитам боклука зад богати хора, като теб за с горчивина той, те не ми плащат нищо. Мразя това, което правя, и тези, за които работя. Защо не правиш нещо друго, попитах аз, не мога да си позволя да спрада работя. Голямото ми дете влиза в колеж. Умря от инфаркт, преди дъщеря му да успее да се дипломира. Печелеше много с професията си, но беше емоционално гневен, духовно мъртъв, и скоро тялото му последва духа. Осъзнавам, че този пример е краен. Повечето хора не мразят толкова много това, което правят както го мразеше, приятелят ми. Но иллюстрира добре проблема, когато човек попадне в капана на дадена професия и не е способен да открие пътя си. Според мен това е недостатък на традиционното обучение. След като завършат училище, милиони хора попадат в капана на професии, които не харесват. Те усещат, че нещо им липсва в живота. Мнози не са хванати също така в капана поради финансови причини, печелят колкото да свържат двата края. Искат да печелят повече, но не знаят какво да правят. Поради липсата на знания за другите квадранти, мнозина се връщат в училище и търсят нови професии или се стремят към повишения в квадрант на или са, нямайки представа за света на квадрант Б и, и моята причина да стана учител. Главната причина да стана учител в квадрант Б беше желанието да помагам на хората да се образуват финансово. Исках да направя това обучение достъпно за всеки желаш да учи, независимо колко пари има или какви са оценките му. Ето защо компанията «Богатия татко» създаде играта «Потоци пари». Тази игра може да обучава на места, където аз няма да мога да отида никога. Една от предимствата и е, че с нейна помощ хората се обучават взаимно. Няма нужда от скъпоструващ учител или класна стая. Играта «Потоци пари» вече е преведена на 16 езика и се използва от милиони хора по света. Днес компанията «Богатия татко» предлага курсове за финансово обучение, както и услугите на колучове и ментори в помощ на финансовото обучение. Нашите програми са особено важни за хората, които искат да се развият, за да преминат от квадрант на ИСА в квадрант Б и, няма гаранция, че всеки ще достигне Б и Квадрант, но ще знае как да го направи, ако поиска. Промяната не е лесна. На мен не ми беше лесно да променя Квадрантите. Наложи се да поработя здраво на ментално и особено на емоционално и духовно ниво. Тъй като бях израснал в семейството на високообразовани служители в Квадрант Неа, бях възприел неговите ценности добро образование, сигурна работа, бенефити и държавна пенсия. В много отношения именно семейните ценности затрудниха прехода ми. Трябваше да стана неуязвим за техните предупреждения, притеснения и критики във връзка с намерението ми да стана предприемач и инвеститор. Ето някои от техните вярвания, от които се наложи да се освободя, но ти трябва да имаш някаква работа. Поемаш твърде много рискове, а ако се провалиш, просто се върни в училище и защити магистърска степен. Стани лекар, те печелят много. Богатите са алчни. Защо са толкова важни за теб парите? Парите няма да те направят щастлив. Живей под възможностите си, играй на насигурно, не следвай мечтите си, диета и физическа активност. Споменавам емоционалното и духовното развитие, тъй като е изключително важно за осъществяването на трайна промяна в живота. Така например рядко ще излезе нещо, ако кажете на човек с наднормено тегло просто да яде по-малко и да се движи повече. Диетата и физическата активност може да звучат разумно на ментално ниво, но повечето хора с наднормено тегло не ядат, защото са гладни. Те ядат, опитвайки да запълнят някакви празнина в емоциите и душата си. Когато започне програма, свързана с диетата и физическото натоварване, човек работи единствено върху ума и тялото си. Без емоционално развитие и духовна сила, човекът с наднормено тегло може да бъде на диета 6 месеца и да отслабне много, само за да напълне, след това още повече от преди. Същото се отнася и за смяната на квадрантите. Да си кажеш, ще стана предприемач в квадрант Б, е също толкова безполезно, колкото пушеча да заяви, отутре спирам да пуша. Тютюно пушенето е физическо пристрастяване, предизвикано от емоционални и духовни предизвикателства. Без емоционална и духовна подкрепа, пушечът ще си остане винаги пушеч. Същото се отнася за алкохолика, пристрастения към секса или страдащия от опилмания. Повечето пристрастявания са резултат от опитите на човек да намери щастие в душата си. Ето защо моята компания предлага курсове за ума и тялото, и коучове и ментори за подпомагане на емоционалния и духовния преход. Има и хора, които са способни да извървят този път сами, но аз не бях сред тях. Ако нямах колч като богатия татко и подкрепата на съпругата ми Ким, нямаше да се справя. Не веднъж ми се е искало да се откаже и да се предам. И ако не бяха Ким и богатия татко, щях да съм се отказал. Защо се провалят отличниците? Ако погледнем отново диаграмата, лесно ще разберем защо толкова много отличници се провалят в света на парите. Човек може да е високообразован на ментално ниво, но няма ли емоционален тренинг, страхът често спира тялото му и то не прави каквото трябва да прави. Ето защо толкова много отличници попадат в капана на своята аналитична парализа, изучавайки и най-малките детайли, но в крайна сметка не правят нищо. Въпросната аналитична парализа е резултат от образователната ни система, която наказва учениците за направените грешки. Ако се замислите, отличниците са отличници просто защото допускат най-малко грешки. Проблемът при тази емоционална психоза е, че в реалния свят хората, които предприемат нещо, правят най-много грешки и се учат от тях, за да победят в играта живот. Да вземем президентите Клинтън и Буш. Клинтън не призна, че е правил секс, а Буш не си спомни да е допуснал някаква грешка през своя президентски мандат. Грешките са нещо човешко, но да лъжеш във връзка с допуснатите грешки е престъпен акт, наречен лъжесвидетелство. На критиките, че е направил 1014 грешки, преди да създаде електрическата кружка, Томас Едисон отговаря: Аз не съм се провалил 1014 пъти. Аз открих успешно 1014 пъти какво не работи. С други думи, причината много хора да не успеят да постигнат успех е, че не успяват да се провалят достатъчно пъти. Нека погледнем отново диаграмата. Една от причините толкова хора да се вкопчват в сигурността на работното място е липсата им на емоционално обучение. Те позволяват на страха да ги спре. Едно от най-хубавите неща на военното училище и корпуса на морската пехота на САЩ-те е. Че се отделя много време за духовното, емоционалното, менталното и физическото развитие на младите мъже и жени. Макар и трудно, обучението беше пълноценно и целеше да ни подготви за една не особено приятна работа. Създадох играта Потоци пари, защото играта обучава целия човек. Тя е по-добро учебно средство от четенето или лекцията, просто защото включва тялото, ума, емоциите и духа на играча. Предназначението ѝ е да позволи на играчите да допуснат колкото може повече грешки и да се получат от тях. Според мен това е по-хуманен начин да научиш повече за парите, отколкото да губиш истински пари в реалния живот. Пътят е целта. Днес по целия свят има хиляди клубове, потоци пари. Една от причините да бъдат толкова важни е, че са нещо като прибежище, спирка по пътя на живота. Присъединявайки се към някой клуб, потоци пари, вие имате възможност да се срещате с хора като вас, хора, които са се заели с осъществяването на промени, вместо само да говорят за тях. За разлика от училище, тук не се изискват минали академични постижения. Необходимо е единствено искрено желание да учите и да осъществявате промени. В играта ще допуснете много грешки в различни финансови ситуации и ще се учите от тях, използвайки изкуствени пари. Клубовете, потоци пари, не са за хора, които искат да забогатеят бързо. Клубовете, потоци пари, съществуват, за да бъдат от помощ при осъществяването на трайни ментални, емоционални, духовни, физически и финансови промени, от които се нуждае човек. Всеки от нас се променя и еволюира с различна скорост, Затова ви насърчават да се развивате с вашата скорост. След като играете играта няколко пъти с други хора, ще имате поясна представа каква би трябвало да бъде следващата ви стъпка и коя от четирите групи активи – бизнес, недвижимо имущество, книжни активи и комодити – е най-подходяща за вас. В заключение, да откриеш своя път не винаги е лесно. Дори днес не съм напълно сигурен дали наистина съм открил своя път. Както знаете, на всички ни се е случвало да се изгубим и не винаги ни е било лесно да намерим пътя. Ако ви се струва, че не сте в подходящия за вас квадрант или не сте на вашия път, призовавам ви да се въгледате внимателно в сърцето си и да откриете пътя на своя живот. Ще разберете, че е време за промяна, ако казвате нещо от на работя с мъртъвци. Обичам това, което правя, но ми се иска да печеля повече. Чакам с нетърпения уикенда, искам да се занимавам с нещо, което усещам като свое. Още ли не е станало време да си тръгваме? Сестра ми е будистка монахиня. Нейният път е да помага на Далай-Лама, път, на който не се изкарват пари. Но това не означава, че трябва да бъде бедна монахиня. Тя има имот, който дава под наем и инвестиции в злато и сребро. Силата на духа и финансово обучение ти у ми да следва пътя на своя живот, без да трябва да даде обед за бедност. В много отношения беше по-добре, че в училище ми лепнаха етикет «Глупак». Именно емоционалната болка от това ми помогна да открия жизнения си път като учител. И също като сестра ми, монахинята, фактът, че съм учител не означава, че трябва да бъда беден учител. В заключение ще повторя думите на ти Нятхан, Хан, пътят е целта. Въведение, в кой квадрант се намирате? Четирите квадранта търговски марки са начин за категоризиране на хората възоснова на това откъде идват парите им, свободни ли сте във финансово отношение. Четирите потока на парите, на богатия татко е написана за вас, ако в жизнения си път сте стигнали до финансов кръстопът. Ако искате да поемете контрол върху това, което правите днес, за да промените финансовата си съдба, тази книга ще ви помогне да планирате движението си. Ето така изглеждат четирите потока на парите, паричните потоци. Буквите във всеки квадрант означават наемен работник». Свободна професия или малък бизнес, бъв бизнес-собственик и инвеститор. Всеки от нас се намира най-малко в един от четирите сегмента – квадранта. В кой от тях се намираме се определя от това откъде идват парите ни. Мнозина са наемни работници, служители, които разчитат на заплата, докато други са представители на свободните професии, самоосигуряващи се. Наемните работници и представителите на свободните професии се намират от лявата страна на квадранта. В бясно са тези, чието паричен поток идва от бизнесите или инвестициите, които притежават. Квадрант, четирите потока на парите, е лесен начин за категоризиране на хората в зависимост от това откъде идват парите им. Всеки от квадрантите в него е уникален и намиращите се в него хора имат някои общи характеристики. С тяхна помощ ще се ориентирате къде се намирате днес и къде бихте искали да се озовете в бъдеще, избирайки своя път към финансовата свобода. Докато финансова свобода може да бъде постигната и в четирите квадранта, уменията на БАИЛИ ще ви помогнат да достигнете побързо финансовите си цели. Успяващите на би трябвало да станат и успяващи, за да си подсигурят финансово като пенсионери. Какъв искаш да станеш, като поръснеш. Тази книга е в много отношения втора част на «Богат татко, беден татко». За унези от вас, които не се я чели, ще поясня, че в нея съм споделил различните уроци във връзка с парите и изборите в живота, които ми дадоха двамата ми татковци. Единият е моят баща, а другият бащата на най-добрия ми приятел. Първият беше високообразован, а вторият не беше завършил гимназия. Първият беше беден, а вторият богат. Съветът на бедния татко, докато растях, моят високообразован, но беден татко, повталяше неуморно, ходи на училище, получавай добри оценки и си намери сигурна работа. Той всъщност препоръчваше следния жизнен път, бедния татко всъщност ми препоръчваше да стана или добре платенна, наемен работник, или добре платен са, представител на свободните професии, като лекар, адвокат или счетоводител. Това, което го интересуваше най-вече, бе редовното получаване на заплата, сигурността на работното място и бенефитите. Ето защо той самият бе добре платен държавен служител и възглавяваше образованието на щата Хавай. Съветът на богатия татко, не образуваният ми, но богат татко, даваше съвсем друг съвет – ходи на училище, дипломирай се, изгради си бизнес и стани успяващ инвеститор. Жизненият път, който ми препоръчваше той, изглеждаше така, тази книга разказва за менталния, емоционалния и образователния процес, през който преминах, следвайки съвета на богатия татко. За кого е написана тази книга? Тази книга е написана за хората, готови да сменят квадранта, особено за унези които в момента попадат в категория Н и се и възнамерява да минат в категория Б или и, тя е за хората, готови да минат отвъд сигурността на работното място и да се захванат с постигане на финансова сигурност. Този жизнен път не е лесен, но си заслужава да бъде изминат заради наградата в края му финансовата свобода. Когато бях на 12 години, богатият татко ми разказа една простичка история, която ме отведе към голямото богатство и финансовата свобода. Това бе неговият начин да обясни разликата между лявата, не из, и дясната, ба и, и страна на квадранта. Ето я и нея имало едно време едно странно селце. То било страхотно място за живеене, само дето имало един проблем и имало вода само когато валяло. За да решат този проблем веднъж за селските първенци решили да сключат договор с някого, който да доставя ежедневно вода в селото. Два мина изявили желание да се заемат с това и първенците сключили договор и с двамата. Решили, че тази конкуренция ще поддържа цените по ниски и ще допринесе за редовното снабяване с вода. Първият от спечелилите контракта, Ед, веднага хукнал да купи две стоманени кофи и започнал да притичва с тях напред назад между селото и езерото, които се намирали на един километър едно от друго. Извивал ги в големия бетонен резервуар, изграден от селото. Всяка сутрин трябвало да става преди всички други, за да им осигури достатъчно вода, когато се събудят. Работел здраво, но бил много щастлив, че печели париги, че един от двамата получили изключителното право за този бизнес. Вторият спечелил договора, бил изчезнал за няколко месеца, и ед се почувства още по-щастлив, тъй като нямал конкуренция. Вместо да купи две кофи и да се надпревърва с Ед, бил написал бизнес план, създал корпорация, намерил четирима инвеститори, нео-президент на корпорацията и след 6 месеца се върнал със строителна бригада. За една година бригадата свързала селото Сезерото посредством широка тръба от неръждаема стомана. На тържеството по случай откриването бил обявил, че неговото вода е почиста от тази, която носел Ед. Знаел за оплакванията на селените, че водата не е чиста. Съобщил също, че може да снабдява селото с вода по 24 часа в денонощия 7 дни в седмицата. Ед доставял вода само в работните дни, тъй като не работал през уикендите. Накрая бил обявил, че може да взема 75% по малко от цената, която взема Ед, за своята покачествена вода. Жителите на селото посрещнали думите му с радостни възгласи и незабавно се втурнали към кранчето в края на водопровода на Бил. За да бъде конкурентно способен, Ед свалил веднага цената с 75%, купил още две кофи, сложил на всичките по един капак и започнал да мътне всеки път по четири кофи. За да осигури по добро обслужване, най-отвамата си сина да му помагат за нощните смени и през уикендите. Когато момчетата тръгнали да учат в колеж, Един казал, връщайте се побързо, защото един ден този бизнес ще остане на вас. Поради някаква причина синовете му така и не се върнали. В крайна сметка е бил принуден да наеме работници и това му създало проблеми с профсъюзите. Профсъюзите изисквали високи заплати и подобри бенефити за своите членове и настоявали да носят само по една кофа. Междувременно бил си дал сметка, че щом това село се нуждае от вода, значи и други села също изпитват такава необходимост. Той преработил своя бизнес план и тръгнал да продава своята система за бързо доставяне на достатъчно количество чиста и ефтина вода на различни села по света. Печелил само по едно пени за кофа доставена вода, но доставял милиарди кофи вода всеки ден. Независимо дали печелял, милиони хора използвали милиарди кофе-вода и всички тези пари влизали в банковата му сметка. Бил разработил водопроводна мрежа, която носела на селата вода, а на него пари. Бил заживел щастливо, а ед работил усилен до края на живота си, съпътстван непрестанно от финансови проблеми. Тази история за Бил и Едме ръководеше години наред. Съпътстваше ме при вземането на важни решения. Често си задавам въпросите, водопровод ли градя или нося кофе, много ли работя или умно. И отговорите на тези въпроси ме направиха финансово свободен. Ето за това е написана тази книга. В нея разказвам какво е необходимо на човек, за да стане ба и тя е за хората, които са се уморили да носят кофе и са готови да построят водопровод, по който парите да потъкат в чубовете им. Тази книга е разделена на три части. Първа част, първата част на тази книга е посветена на основните разлики между хората в четирите квадранта. Обяснява защо едни гравитират около определени квадранти и често заседат в тях, без да го осъзнават. Тя ще ви помогне да си дадете сметка къде се намирате днес и къде бихте искали да бъдете след 5 години. Втора част, втората част е за личностната промяна. В нея се говори по-скоро какви трябва да бъдете, отколкото какво трябва да правите. Трета част, третата част на тази книга обяснява как да успеете от ясната страна на квадрант, четирите потока на парите. Ще споделя още от тайните на богатия татко за уменията, необходими за успеха ни като Б и тя ще ви помогне да изберете вашия път към финансовата свобода. Постоянно в четирите потока на парите наблегам върху важността на финансовата интелигентност. Ако иска да действа от ясната страна като Б или И, Човек трябва да бъде по-осведомен, отколкото ако избере да остане от лявата страна като на илиса, за да бъдете ба или -и, трябва да сте в състояние да контролирате посоката на движение на вашите пари. Тази книга е написана за хората, готови да осъществят в живота си необходимите промени, за да преминат отвъд сигурността на работното място и да започнат да градят свои водопроводи, за да постигнат финансова свобода. Живеем в информационната ера, която предлага повече възможности за финансово удовлетворение от когато и да било досега. Именно хората с уменията на Бъй и ще успеят да идентифицират тези възможности и да се възползват от тях. За да успее в информационната ера, човек се нуждае от информация и от четирите квадранта. За съжаление, нашите училища са все още в индустриалната ера и все така подготвят учащите се само за лявата страна на квадранта. Ако търсите нови отговори, за да се придвижвате напред в информационната ера, тази книга е за вас. Тя не дава всички отговори, но в нея ще намерите дълбоките ми лични и насочващи прозрения, плотна на пътуването ми от лявата страна, на Иса, към ясната страна, Баи на Квадранта. Моето обкръжение, шестимата пълнолетни човека, в които съм най-много време, са Име. Квадрант, Име, Квадрант, Име, Квадрант. Име, квадрант, име, квадрант, име, квадрант, Робърт, Киосаки, Богат татко, беден татко, актуализиран за съвременния свят и с 9 нови обучителни раздела. Второ преработено издание. 2018 RICHD Ad, PORDI. Уютюбът е с Forto Days Ларотанди 9 неостудии сезион Стион с Робърт Киосаки. Копиригата авторско право 1997-2011-2017 by Роберта Киозаки. Превод Красимира Матева. Редакция – Георги Найденов. Корекция – Богомила Найденова. Предпечат – Вирджиния Черногорова. Корица – Ина Добарова. Издателство – Анхира ЕООД. София – 2018 печат – Алиянс Принт ЕООД. Ачпи. 4 ити ме безплатни книги. ISBN 9789542929550 За поръчки, Анхира е от Д. София, Жък, Диана Бат, 43, Х, Б, Е Едно, АП, 18 ТЕЛ, 02-86292-49И, 029628277 и имейл инфуата Книгият найра.com. Уол анайра.com. Аудиокниги yeah. на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.